Ана Тейсън, лауреатът на Световната награда за фантастика Бари Хюгард свързва история, фолклор и въображение, за да създаде една вълшебна книга, чието действие се развива в Древен Китай, такъв какъвто той никога не е бил, но е трябвало да бъде. Срещаме се с господаряли вол номер 10, тръгнали да разследват произвол и убийства, тайната на 8 ловки демона. В самото сърце на забранения град някой убива уважавани мандарини, и единствените заподозрени – Колкото и невероятно да е това, са 8 кръвожадни демона от китайска легенда. Придружени от един белязан купловод и умайно красивата му дъщеря, шаманка, господарят ли и вол номер 10 се пускат в зловещия и опасен подземен свят. В апокалиптичната борба с демоните, които нямат какво да губят е заложена на карта съдбата на цял Китай. В сюжета има повече повратни точки отколкото ястия на китайски обяд. Човек оставя тази книга с чувство на глад за още невероятни приключения. Washington Post Book World Бари Хюгърт 8 ловки демона Глава 1 Нямам намерение да изреждам всички отвратителни подробности за хенжията 6 степенто. Само ще кажа, че когато го хванахме, бях полумъртъв и господарят ли беше толкова неприятно притеснен, че всъщност се яви доброволно като имперски свидетел на екзекуцията. Това беше беспрецедентно. защото старецът не само мрази да облича официалните си одежди за айранг, нищо че има право да ги носи, но не може да понася и шума. Екзекуциите в Пекин са публични събития, които се провеждат на зеленчуковия пазар, обграждащ от запад небесния мост, свърталището на престъпниците в града. На тях винаги се събират много зрители, а беше сигурно, че този конкретен ден за екзекуции ще събере по-голяма и пошумна тълпа от когато и да било, защото дяволската ръка щеше да се бори за рекорд. Дяволска ръка е прозвище, което се предава от един главен екзекутор на Пекин на следващия. И преди няколко века тогавашният палач успял да извърши 1070 безупречни обезглавявания, без да има нужда от втори удар с великия си меч. Нашата сегашна дяволска ръка имаше 1044 чисти изпълнения и тъй като 30 осъдени престъпници бяха определени за екзекуция в този ден, имаше вероятност старият рекорд да падне още преди да се е спуснала вечерта. Беше първият ден от четвъртата луна през годината на коня 3338, 640 година след Христа, всички комарджи от града се бяха събрали на площада и обсаждаха гишетата за залагания, а господарят ли каза, че не бил виждал около него да се подхвърлят толкова много пари, откакто император Янг заложил град с на крикет. Организаторите на залаганията бяха заплашени от Фарид, тъй като първоначално предложиха астрономически залози в полза на счупването на стария рекорд. Аз самият също участвах с малка сума, но срещу дяволската ръка той щеше да е подложен на чудовищно напрежение, увеличаващо се с всяка нова паднала глава, и щеше да е напълно достатъчно да се подхлъзне в локва кръв или да го ухапе бълха, за да не успее, а който счита, че е лесно да се удря с тежко острие неподвижна цел на едно и също място отново и отново много пъти поред, нека се опита да отсече дърво. Това означаваше, че всички джепчи и мошеници на Пекин бяха на лице и при тази публика с необикновено повдигнато настроение можеше да се очаква, че всички амбулантни търговци, които имаха шанс да си пробият път със стоката си до площада, непременно щяха да го направят, а това от своя страна щеше да доведе до спукването на безброй много тапанчета. Ето така, Шталайен Ла, Хао, Хао, Хао, Хао, Тао, Боинг, Боинг, Боинг, Боинг, Боинг. Турбата ми! Кой ми открадна сребърната огърлица? Дяволската ръка много значително изреваваше традиционното. Готов съм, тълпата виеше, браво, браво, браво, а познавачите отпускаха кредити на когото трябва и крещяха, добър меч. В това време един търговец на домашни потреби се промъкна зад мен, взе на прицел лявото ми ухо и пусна в действие традиционния инструмент, с който рекламираше стоката си, дървени топки, завързани на въженце, удрят бясно и злобно помеден гонг. Агонизиращият звук на съоръжението говори сам за себе си и беше много интересно да гледаш от мястото, където бях аз. Какво по-ловкия решава поредната си жертва от скъпоценностите и кратко. Седях на трибуната за знатни гости до да господаряли и се потях в неудобната униформа на младши благородник, която той ме кара да обличам при подобни случаи и заради която един ден сигурно щях да се пека на бавен огън, тъй като нямам право да я нося. Господарят ли беше оставил някакъв ниш чиновник да се занимава с почестите и докато чакаше да дойде редът на хънжията шеста степенто, наваксваше с непрочетената кореспонденция. По едно време се наведе и изкръща в ухото ми, мъчейки се да надвика олелията. Нещо за тебе, вол. Размахваше някакво послание, написано с почерк, който напомняше курешки от пиле, яло ферментирала ярма. Грамотен варварин. Изкръща одобрително господарят ли. Казва се Квинтус Флакус четвърти и пише от някакво градче, наречено Хълмовете на Себина. Изглежда се е докопал до някой от твоите мемуари. Погледът му бързо се плъзна по следите, оставени от пилето. Обикновени критични бележки, продължи да крещи господарят ли. Ето какво казва. Грапава структура, неумелообразност, объркани метафори и така нататък. Хубаво е, че изобщо е писал. Изкрещях аз в отговор. Шалаенла! Хао! «Хао? Хао? Хао? Тао? Кой ми задигна бронзовата тока? И колана от питонова кожа? Уангити-уангити-уангити-уанг?» Това беше един обуштър, който се целеше в дясното ми ухо и удреше метарен калъп за обувки с тежък чук. Главата, току-що отсечена от дяволската река, забелязах крайчеца на окото си, се търкареше като топка по калдърама към две малки момиченца, които седяха едно срещу друго и си играеха на «пляс-пляс ръчички», първо лявата на едното, с лявата на другото, после само левите, после само десните, после всяко своите и така нататък. Докато през цялото време пееха безсмислени древни рими. Те проследиха с разширени очи приближаващата се глава, вдигнаха едновременно пълничките си крачета, за да може да мине под тях, и продължиха да пляскат. Щастливите им, пискливи гласове, долитеха през моментните затишия в шумотевицата. Куан Куанча, Куан Куанча, -куан Емия и Рихечан. Мей и у Дали децата на варварите от хълмовете на Сърбина пееха такива неща докато пляскат с ръчички. Симбари 2. Симбари 2. Жреца на храма е безкоса. Господарят ли се наведе отново и продължи да крещи? Вол. Този варварин е удивително добър критик. Чуй това. ЮНАС ПАНИУС, ЮТИ ПЯРОЙСЯ МАНИС, МИУС, малко многословно, но блестящо написано, не можеш да отречеш, нямам представа защо ми задава такива въпроси. Продължих да седя с полуотворена уста, стойка за лов на мухи, докато още един осъден получи право на последна дума от младшия служител, и беше завлечен до дръвника. Господарят ли отново доближи устни до ухото ми? В груб превод това звучи горе-долу така. Често върху работа сериозна и съдбовна, се закачат по една-две червени кръпки за разкош, но хвърли ти гърнето с боята. Твоите планини се гърчат в родилни болки, за да дадат живот на смешно малка мишка. Много добре казано, отговорих аз. И това не е всичко, продължи господарят ли. Нататък е още по-добър, само дето отново използва повече думи, отколкото трябва. И подобно на всички нецивилизовани автори прозата му се задушава от излишни препинателни знаци. Почти съм изкушен да изпратя на този приятел флакус един наръчник на китайска кратка поезия. Знаеш ли, късата песен, на нали нипо, Земя голяма, небе далече, шест дракона летят, около северната звезда. Бесни дракони, пияни до смърт. Забавлявай се! Помисли, момчето ми, колко би спечелил стилът на този варварин, ако беше изучавал творческите похвати на липо и беше написал посланието си в съответствие с тях. Например така, работа сериозна, работа съдбовна, планините раждат, малка мишка с нос червен, хвърли гърнето с боята, значително подобрение, отбелязах аз. Забравих да спомена търговците на безалкохолни напитки. Тези приятели са може би единствените, които рекламират стоката си със собствените си гласове, и причината за това е, че всеки от тях се счита за все още неоткрита звезда на пекинската опера. Един от тези типове се беше промъкнал зад гърба ми и бе насочил разтворената си паст срещу двете ми уши. Заедно с останалия шум, резултатът звучеше горе-долу така. Шалаенла! ен Хао. Хао. Хао. Хао. Тао. Сиропи вкусни, и студени след. Опиташ ли веднъж, ще искаш още пет. За 10 гроша само ще се разхладиш. Студени като сняг, сладки като мееда. Кой отмъкна скъпите ми купринени панталони? Къде? Е хубавата ми препаска от чисто кадифе? Беанг, шест анг, беанг, беанг, беанг, беанг, беанг, Този шум вдигаше един точилар на ножици. Точиларите рекламират стоката си като дрънчат с нанизи от метални дискове, защити за широките им ръкави. И звукът има специфичното свойство да пропуква емайла на зъбите ти. Поредната отсечена глава се търкори към двете момиченца, които дори не я погледнаха, а машинално вдигнаха крачета и продължиха да пеят. Главата се спря при останалите отделени от телата си по сестрими, а аз рязко се наведох напред и започнах да броя 24, 25, 26, 26. Това означаваше, че дяволската ръка е изравнил стария рекорд и със следващия удар можеше да го подобри. Трябваше да се случи някакво чудо, за да не загубя залога си, но ми беше все едно. Всъщност, за първи път през този ден се почувствах добре, защото познавах следващия затворник много добре. Рекордът щеше да бъде подобрен с главата на ханжията 6 степенто. Каква прелест? Вол, още един интересен коментар на Флакуш 4. Изкреща господарят ли? Най-напред се оплаква от прекаленото ти увлечение по сензациите и след това пише... UTTRPITRATROMDSINATINPISEMMURIER -E -E FORMOSA SOPRENI. -E -E. Аз го бутнах по ръката и посочих с пръст. Старецът стана, оправи робата си и пристъпи в предния край на платформата, където стражите довлякоха хенджията шеста степенто. Видях как мъдрецът се съсредоточава и започва да формулира уместни и достойни конфуциански забележки, с които да помогне на хенджията да посрещне очакващия го позор. За жалост господарят ли не успя да постигне подходящия тон на спокойна тържественост, тъй като трябваше да се надвиква стълпата, търговците, комарджиите и двете малки момиченца, пляскащи с ръчички. В резултат се получи нещо такова. Ханжио 6 та 2 6 към 5 6 към 5 Последен шанс 6 към 5 Пари, пари, пари Това изкреща менг златният зъб. Твоите престъпления са много поужасяващи. Отколкото човек би могъл да изобщо да си представи. Лоп лонг, лоп лонг, лоп лонг, лоп лоп. Това пък беше търговецът на гребени и четки за коса, който привличаше клиенти като блъскаше едновременно барабан и гонг. И ако имах пълномощията да го направя, бих. Сиропи вкусни, и студени след. Дръжте го. Крадец. Върни ми пояса. Бих те усъдил на хилядата отсичания. Куан Куанг-куанг-ча. Куанг-куанг-ча. Май и Ютофа, като започна от вонящия ти член и бабулските ти топки, нещастно лайно такова. Изкръща господарят ли на предела на силите си? От повече думи нямаше нужда. Той махна на стражите, които повлякоха ханджията шеста степенто към дръвника и го хвърлиха отгоре, като изритаха краката му назад, за да падне. Дяволската ръка започна дихателните си упражнения и се приготви да вдигне меча си, за да нанесе рекордния удар. Но точно тогава се случи първото от поредицата невероятни събития, които щяха да ни забъркат в делата на осемте те ловки мъже. Никога не бих повярвал, че някой може да изпищи толкова силно, че да накара тълпата на зеленчуповия пазар да замлъкне и да започне да внимава. Или да накара главния екзекутор на Пекин да замръзне с високо вдигнат меч. Но се случи именно това. Всички погледи се насочиха към шесте фигури, които се втурнаха на площада през портата на продължаващата праведност. Първите петима бяха с изцъклени от ужас очи и побелели като сняк лица, а устите им бяха провиснали и зееха като кофи за въглища. Те надаваха един след друг пронизителни писъци. Причина за паниката беше шестата фигура и един само поглед ми беше достатъчен, за да се смрази кръвта ми. Бях слушал разкази за таласа ми от Леля Хуа още когато бях пет годишен, но не бях очаквал, че ще видя истински, а този чихмей, Както по-късно потвърди Господарят Ли, беше толкова класически екземпляр, че би могъл да се използва за иллюстрация в известния научен труд на Пусунглинг, регистраторът на странни неща. Цялото му тяло беше покрито с дълга зеленикаво-бяла козина, спластена и мухлясала, изпоцапана с разложени вещества от някоя гробница. Огромните му червени очи светеха като въглени, а от ногтите му като на се стичаше нечия кръв. Тигровите му зъби блестяха на слънцето. Ужасяващото нещо се придвижваше с огромни силни подскоци и със сигурност би уловило последния от бягащите, ако самотото тичаше по права линия. Но съществото залиташе и се препъваше. размахваше острите си ногти във въздуха в безсилен бяс и когато най-накрая налетя на една количка с стока, аз разбрах това, което господарят ли беше схванал още в първия миг. Чудовището беше сляпо и умираше. Ето какво винаги ми беше казвала Леля Хуа, вол номер 10. Ако някога те подгони Чихмей, тичай веднага на дневна светлина. Слънцето е смърт за оживелите мъртвци. Възрастната жена беше права. Таласамът започна да се върти в кръг и когато залитна към дръвника, дяволската ръка се извърна към него. Мечът му беше започнал да пада надолу, той се опита да го спре и насочи към чудовището, в резултат на което не улучи врата на хенджията шеста степенто с близо метър. От удара в камъните се разлетяха рой искри. Десет хиляди Изпиште менг златният зъб и всички организатори на залагания се присъединиха с пронизващи ушите вой, пари, пари, пари, пари, пари, пари. Защото дяволската ръка беше пропуснала шанса си да подобри рекорда и те бяха спасени от фалит. Повечето от тях незабавно тръгнаха след богатите си клиенти, на които бяха отпуснани кредит, и заедно с останалата виеща тълпа си запробиваха път към портата на мира и хармонията, за да излязат от площада. Видях как една млада майка грабна двете момиченца. По едно под всяка мишница, и като разрита като репи отрязаните глави, се спусна да намери безопасно място. Сергиите и количките на търговците се разхвърчаха на всички посоки, а изпочупените им бамбукови пръчки и ярко боядисени брезентови сенници се присъединиха към стоките от всякакъв вид, които се търкаляха по площада. За изумително кратко време на зеленчуковия пазар останахме само дяволската ръка, ханджията шеста степенто, стражите, които не можеха да избягат. Защото бяха оковани за хънжията и сега в Буклука не можеха да намерят ключовете за оковите, защото ги бяха изпуснали в суматохата. Господарят ли, чудовището и аз? Господарят ли скочи от трибуната за височайши гости точно когато таласамът се блъсна в стената на плача и падна по гръб? Аз изтичах след него. Когато стигнах до него, чудовището изсъска ужасяващо, посегна с ногти за последен път, потрепери конвулсивно и се отпусна. Зловещият огън в отворените му невиждащи очи бавно угасна и нямах нужда от лекар, за да ми каже, че е умряло. Слънцето го е опекло вътрешно, защото прониква в разложената плът и поразява жизненно важните му органи, обясни господарят ли небрежно. Разложена плът наистина. Разнасяше се ужасна воня, която излизаше не само от собственото тяло на чудовището, но и от останалите на ногтите и зъбите му парченца месо и хрущели от трупа, който беше яло наскоро. Прекрасно! Каза господарят ли с страхопочитание. Такъв перфектен екземпляр не се е появявал в Пекин поне от хиляда години и много бих искал да знам защо му е било да извиза от безопасната гробница и да се самоубива на изгарящата слънчева светлина. Отговорът не се забави дълго, защото видяхме още седем фигури, които тичаха бавно и изнемощело към нас през портата на продължаващата праведност. Познах водача им, сержант Хсиен по градската стража, заедно с шестима от хората си. Когато стигнаха при нас, те бяха задъхани като глутница изтощени хрътки и плувнали в пот. Сержантът явно се зарадва, когато видя, че чудовището е мъртво, но още повече се зарадва, когато разбра, че ще предаде отговорността в ръцете на виш сановник. Той елегантно отдаде чест на господаря ли? Представя ви се сержант Хсиенпо, ваша светлост, от градската стража на Ваглищарския хълм, докладва началникът. Получихме рапорт, че във фамилното гробище на Лин се навъртат подозрителни типове. Хванахме на местопрестъплението петима мародери. Посред бял ден, представете си само. Каква дързост? Сержантът не направи усилие да прикрие възхищението си от кръците, които бяха избегнали пазещите през нощта кучета, като се бяха здобили с фалшива заповед да изкопаят дренажен канал и бяха тръгнали нагоре по хълма с кирки и лопати на рамо и весело свирукане. Те бързо като картици и когато главният градинар, той станал подозрителен, защото още не си бил получил парите съгласно сключения договор да се грижи за въглищърския хълм, сигнализирал на сержанта и хората му. Вече били прокопали два разклоняващи се от основния ров тунела и отмъкнали бижутата заедно с нефритените погребални украшения от цели два саркофага. Тък му започвали да се трудят върху трети, когато войниците се приближили на пръсти изотзад а едно приятелче тък му вдигна капака на третия саркофак и замръзна като бучка лед. Онези отвратителни ногти се показаха на ръба, после онова гнусно нещо седна отгоре и нададе гневен рев. Сержантът разказваше увлекателно. Мароделите си плюри на петите, след тях хупнало чудовището, а стражарите се понесли най-отзад. По едно време то хвърлило нещо, което отскочило като топка от гърба на единия крадец, без изобщо да му навреди. Последвало надбягване, което таласамът би спечелил без усилия нощем, но парещото слънце си казало думата и позволило на обирджиите да избягат. Добре сте се справили, сержант, похвали го господарят ли възхитен? Не са много хората, които биха се осмелили да преследват чихмей и ако не ви повишат, аз ще съм най-изненаданият човек в Пекин. Забелязах как мъдрецът се бореше с изкушението и за първи път изкушението бе победено. Всъщност, Въгвищарският хълм не е мой район, каза той със съжаление. За него отговаря магистрат Ханшан. Няма да намерите повнимателен слушател за разказа си от магистрат Ханшан, чиято баба бе изядена от човекотигър. Прекият път за дома му минава обратно през фамилното гробище Естествено, той си беше наумил нещо. Докато войниците от стражата правеха носилка за чудовището от парчетата, останали от Сергиите на търговците, Господарят ли се замисли за един безрадостен факт, свързан с един радостен господин, сега вече Ханджията шеста степен ту не можеше да бъде обезглавен. Дяволската ръка беше замахнал с меча и не беше успял. Това означаваше, че най-напред жреците трябваше да определят дали този феномен не е бил предизвикан от двората на небето и след това императорът трябваше да подпише нова смъртна присъда. Само че в момента той отново отсъстваше поради някаква експедиция за лов на бандити в Корея. При това положение дяволската ръка и стражите завлякоха ужасяващия хънжи обратно в тъмницата към кулата на палача, а аз и господарят ли придружихме войниците и мъртвото чудовище назад към въглищарския фълм. Изкачихме се по стръмния склон до самия връх, където се намираше фамилното гробище. на Лин. В гробницата, в която бе живяло чудовището, намерихме много нагризани кости и няколко кресни петна от кръв, които изглежда много заинтригуваха господаря ли. Казахте, че е хвърлило нещо и то е ударило един от кръците по бърба. Понита той. Така ми се стори, отвърна сержантът. Беше някъде тук, струва ми се. Те започнаха да претърсват високата трева и след малко един от войниците наддаде остър писък. Господарят ли отиде при него, извади голямата си зелена носна кърпа, наведе се и когато се изправи, в ръката си държеше полуизядена човешка глава. Не се очудвам, че чудовището е било раздразнено. Мародерите са прекъснали обяда му, каза мадрецът Благо. Главата беше откъсната от нечие тяло и от нея висеха сухожилия и част от гръбначния стълб, което я правеше да изглежда като някакво безсрамно морско създание. Никой не би могъл да идентифицира горкия човек. Вампирът Кръвопиец беше изял лицето и трябва да призная, че на подобна гледка не съм попадал много често през живота си. Господарят ли накара войниците да претърсят околността? Макар и да не се надяваше много да намери останалата част от тялото. След това сложи главата на носилката и изпрати войниците към магистрата Хан Шан, като даде на сержанта Бележка, в която го хвалеше за службата му. На магистрския хълм живееха най-богатите фамилии в Пекин и когато господарят ли отиде до края на гробището, пред очите му се откри възможно най-скъпо струващата гледка в света. Пред нас се простираше целият град. А почти право надолу се виждаха обсипаните с рози стени, сините, жълти и елени плочи по покривите на забранения град. Възрастният човек бе хванал ръце зад гърба си и се поплащаше напред-назад, подсвирквайки си едва чуто, и в този момент разбрах си изненада, че той се чувства щастлив като бълха, на чието разположение са самите императорски хръдки. Вол, обърна се той към мен. Боговете се решили да ни възнаградят заради звуковната ни среща с ханджията шеста степенто. Учителю! Казах аз. Вземи много четки, мастило и хартия. Би било прекрасен жест, ако изпратим на флакус четвърти описание на това, което ще се случи. Учителю, той бръкна в елегантната си одежда, извади миризливия си мех от козе кожа и махна тапата. Вонята на алкохол, долетяла до носа ми, едва не ме задуши. Вол, в тази полуизядена глава има нещо толкова необикновено, колкото и в съществото, което я е накацало, каза господарят ли. В последното критическо есе на нашия приятел Варварин се говореше за някакви риби и, освен ако не се заблуждавам дълбоко, предстои ни да се сблъскаме с загадка, равна по значение на огромен бял кит. Учителю! Казах аз. Той преглътна четвърт литър от течността и аз за миг се зачудих дали вампирът би могъл да понесе нещо подобно. Един бял левиятан едно, поясни той. Момчето ми, муцуната му гледа към звездите. Вълните от опашката му люлеят островите в океана и той се приближава към нас през свещените морета с неизбежността на айсберг. О! Възкрикнах аз. Глава 2. Рано на следната сутрин един дворцов паланкин 2, драпиран в бяло, траурният цвят, от който се носеха кълба благовонен жертвен пое по императорския път към портата на доброто поведение. Пред паланки накрачеха един бонза и един таоших, които одряха гонг с дървена палка във форма на риба. Нямах никаква представа защо се намирам в това нещо заедно с господаряли, и двамата облечени като за аристократично погребение. От опит знаех, че когато бръчките около очите му се свият встегнати концентрични окръжности, е по-добре да държа устата си затворена, така че и този път изчаках умът му постепенно да се отпусне, а заедно о него и бръчките. Той се обърна към мен. Вол, бил ли си някога в забранения град? Разбира се, че не. Аз не съм мандарин или член на императорската свита и господарят ли го знаеше много добре. Натам сме тръгнали. Имам причини да смятам, че става нещо странно. Той бръкна в одеждата си и извади една огнена перла. Не знам как ги наричат варварите. Представляват за облени къщета кристал или стъкло и могат да фокусират слънчевите лъчи така, че да пламне огън. Освен това могат силно да увеличават или намаляват това, което гледаш през тях. В моето село ги наричат големи малки камъни. След това бръкна в друг джоб и извади от там носната си кърпа. Когато я разгърна, разбрах, че пред очите ми се намира нечие ляво ухо. Къде ли пък е намерил ухо? Беше гладко отрязано и нямаше и следа от кръв. След това си спомних за полуизядената глава, която бяхме видели предния ден в фамилното гробище на Лин, и че докато ние търсехме тялото, господарят ли остана за известно време сам? Да, поясни той спокойно, позволих си да се здобяс с част от жертвата на чихмей. Погледни и ми кажи дали виждаш нещо необикновено. Аз поех кърпата гносливо и се вгледах в ухото през огнената перла. Кожата е толкова гладка, казах аз след известно време, че не би могла да е истинска. Само че порите са запълнени с нещо. Прилича ми на масло, което свети с особен блясък. Осмених се да докосна ухото, меко и влъзгава като сапун. Това, с което са запълнени порите, е мазно. Господарят ли взе кърпата и огнената перла? Отлично! По ногтите на чудовището, когато обследвахме тялото му край дръвника за екзекуции, открих следи от същото вещество, а главата на жертвата потвърди съмненията ми. Хлъзгавото вещество е едно невероятно скъпо съединение, което се получава най-вече от преработена гашамас. Нарича се протоколен сапун и има свойството да придава на човешката кожа мек блясък. Използва се преди всичко от евноси и министри при ежедневните им грижи за императора. Идеята е да се създаде впечатление, че синът на небето излъчва светлина, която се отразява от тях. Необходимо ми беше известно време, докато смене казаното, свет което очите ми се разшириха от ужас. Учителю! Да не би да искаш да кажеш, че не друг, а някой от държавните министри е бил изяден от таласама. Попитах аз ужасен. Така изглежда, отвърна господарят ли благо. Още постранен е фактът, че дори и намек за нещо необикновено не е излязал извън розовите стени. На земята няма по-пристрастено към крюките и слуховете място от забранения град и с нощи аз проверих всички възможни източници на информация, но единствено успях да науча, че става нещо свръхсекретно. Момчето ми, не е възможно изчезването на държавен министр да не причини суматоха, а освен това, не трябва да забравяме факта, че не открихме даже и следа от костите или тялото на жертвата. Дали колегите му не са го прибрали? Ако е така, какво кара мандарините да прикриват такова сензационно престъпление? Наистина какво? Може би се задаваше скандал, способен да разтърси империята до основи, а когато влязохме в имперския град и тръгнахме към ултара на земята и житото, в главата ми започнаха да кънтят три думи. Чудовища, мандарини и убийство, чудовища, мандарини и убийство. Когато паланкинът ни премина край ултара, жреците се поклониха в почит към мъртвеца. Същото направиха и колегите им от Върховния храм на предците чудовища, мандарини и убийство, чудовища, мандарини и убийство, а достолепните конфуциански чиновници докоснаха шапките си с страхопочитание. Имперският град всъщност е обрадено с стени място, където са разположени дворците на бюрократите и аристократичните резиденции, заобикалящи забранения град в който живее самият император, по тези, които си мислят, че напредването на погребалния ни паланкин сред подобна изтънчена обстановка беше тържествено и достолепно, просто никога не са наемали носачи в Пекин. Струва ми се, че оставих погрешно впечатление и бързам да го коригирам. Шиут изкреща плъвбеш по улицата, който поддържаше предния ляв прът на паланкина. Защо, дявол да го вземе едрото тежко хлапе не седне посредата и не вземе в скута си мършавата стара кранта? Теглото на този паланкин е разпределено толкова неравномерно. Сякаше сал, на който има плъх и носорог. Пепелянка вътревата поддържаше предния десен прът. Престани да скимтиш, дървена на главо. Нямаш достатъчно мозък, за да си позволиш хем да говориш, хем да носиш, а когато отвориш проклетата си уста, раменете ти започват да се тресат като цици на дойка. Чонгношното гърне и гристат, поддържащи прътовете отзад, не одобряваха този разговор. Пиете оцет, кръвешки лайна, с кръвешки лайна. Да не мислите, че ни е приятно да ни заливат с плюнки два хамари с болни и говежди вежди копита. Вол, каза господарят ли. От тук нататък трябва да се движим с повече достоинство. Аз прях паланкина, скочих на земята и го вдигнах за предните прати заедно с носачите, след което ги треснах в земята на начин, който можеше да им изкърти зъбите. Слушайте ме, мидте малцеи. Много полезна за посетителите на Пекин фраза. Означава, вие черничеви гасеници, житояди, кратци на личинки. Още един звук и ще ви смачкам до степен да нахраня с останките и натрима ви някой комар. Качих се отново и продължихме в почтително мълчание нататък между курите Феникс и през Защитнияров. Господарят ли отдавна беше изпаднал в официална немилост, но все още притежаваше ранга си и съответните документи. Стражите нямаха заповед да го спират така че преминахме без проблеми през портата на Сюблимното и пред нас се разкри забраненият град. Сега ще имам нужда от зорките ти млади очи, каза господарят ли. Ако съм прав, някой от висшите мандарини се е превърнал в храна на таласама, а по неизвестна за мен причина колегите му правят всичко възможно, за да прикрият този факт. Но при всички случаи ще се наложи да го погребат и да му осигурят пилон. Аз, разбира се, разбрах какво имаше предвид господарят ли, но никак не съм убеден, че и нецивилизованите читатели ще успеят, за това ще обясня накратко. Всички хора имат по две души. По висшата, хун, се намира в черния дроб и когато човек умре, точно над този орган в капака на ковчега се пробива дупка, за да може тя да влиза и излиза, когато си пожелае. По нищата душа, по, се намира в белите дробове и при никакви обстоятелства не бива да се изпуска навън. В нея са съсредоточени животинските инстинкти на човека и тя много лесно може да тръгне по земята във вид на зъл дух. Душата Хун трябва да може да пътува между черния дроб на мъртвеца и нищия съп на бога на стените и канавките фада през всичките 49 дни, през които я съдят. Но когато е отделена от познатото си тяло, тя много лесно може да изгуби ориентация, а за една висша душа е истинска трагедия, ако се заблуди, може да изпадне в паника, да се засели в напълно неподходящо тяло и да се изврати, а когато една висша душа стане зла, тя наистина става зла. Ето защо има създания като чихмей и ето защо се издигат пилони, по които душите да се ориентират. Те са високи, навърхи им се завързва ярко-червен флаг и се поставят до къщата на мъртвеца, вляво от вратата, ако е мъж, и вдясно, ако е жена. Господарят ли смяташе? че мандарините не могат да рискуват и няма да позволят душата хун на колегата им да се заблуди и превърне в същото създание, на каквото сам той бе станал жертва. Нямаше как да не поставят пилон. Започнах да се оглеждам, за да го открия, и до някъде съжалявах, защото идвах в забранения град за първи път и бих предпочел да можех да го разглеждам и да питам господаря ли за една или друга забележителност. През този първи ден разбрах само, че би било по-добре името му да е забранената градина. След като напуснахме централната улица, попаднахме сред феерия от изкусно аранжирани дървета, храсти и цветя, между които най-неочаквано се разкриваха прекрасни и изненадващи гледки, например коралови стени с великолепни барелефи, изобразяващи велики дракони и феникси или екзотични птици, които сякаш позираха на художниците, накацали по причудливите скали край тюркоазните езера. Именно една от тези птици привлече погледа ми докато се оглеждах за пилона и след миг разбрах, че не целият и кратко блясък идва от перата. Там! възкликнах аз. Зад една редица нарове към небето се издигаше тънка черна чертичка, на върха на която се вееше арен флаг. Когато стигнахме до Златната река, господарят ли накара носачите да свърнат натам? Минахме през портата на всеобщата хармония и се насочихме към комплекса, в който той беше прекарал 20 на празни години, поне той ги наричаше така. Минахме покрай залата на утвърдения интелект, залата на почита към учителя, това е втората по големина библиотека в света, първата е в Чанган, и там, в двора на залата на литературната задълбоченост. Вляво от входа и кратко, видяхме пилона, предназначен за ориентиране на душата. Подаления флаг се развяваше още един, флаг на вишучен, който имаше право на всичките 14 символа на академичната слава, перли на желанията, музикален камък, облаци за щастие, ромб. Чаша от рок на носорок, книга, картина, кленов лист, бял равнец, бананов лист, триножник, вилката на безсмъртието, пари и сребърна обувка. Този флаг значително намалява броя на възможните жертви, каза щастливо господарят Ли. Чу ли си някой от най-истъкнатите учени на империята да е издъхъл напоследък? Не, не си. И това ме кара да мисля, че подозренията ми за някаква конспирация са съвсем обосновани. Когато влязохме в двора, видяхме, че е запълнен с паланкини като нашия, до един с траурни драперии. Тълпа младши мандарини се поклони дълбоко пред шапката и отличителните знаци на господаряли, защото си беше сложил всичките, включително и символите на имперския пост, който беше заемел преди 60 години. Резултатът беше много внушителен. Тръгна нагоре по стъпалата, сякаш мястото беше негова собственост и след малко се озувахме в огромна приемна зала, толкова огромна, че чак изглеждаше непропорционална. Стените и кратко бяха покрити с кожите на диви животни, населявали няколко гори, да не говорим за останалите висящи орнаменти и разкошните дърворезби. Един килим, който изглежда беше направен от кожи на сибирска белка, покриваше близо декар от пода и стигаше до мраморен подиум, върху който беше поставен голям саркофак. Към него с тържествена сериозност си пробиваха виши мандарини, които искаха да отдадат последна почит на колегата си. След това някой забеляза господаряли. Последва масово рязко поемане на въздух, обърнати към нас глави, беше удивително да се гледа как една след друга елегантните одежди се отдръпват. Сякаш за да избегнат контакт с прокажен, почти като в някакъв танц, докато господарят ли от своя страна поздравяваше с зъбата усмивка всеки оплашен по-отделно. Уанг Чиен! Скъпи приятелю! Колко прекрасно е недостойните ми очи още веднъж да се насладят на божественото ти сияние! И така нататък! В началото никой не каза и дума, но после изведнъж тишината беше нарушена. Као? О, богове, та да това е самият ли као. Как не се сетих да те повикам порано? Такава каша. Мъжът, който смъка си пробиваше път към господаря ли с помощта на два бастуна, беше със охрен и изкривен от артрит. Беше по-стар, отколкото си мислех, че е възможно. Смятах, че господарят ли е достигнал възможния краен предел на човешкия живот? Но въпросният старец увеличаваше този предел с поне 30 години. Забелязах, че докато се придвижва, околните правят дълбоки поклони и че господарят ли го поздравява с истинско удоволствие. Здравей, Чанг! Как си напоследък? Осведоми се той топло. Как съм? Че как може да съм? Имам склероза, разбира се, отвърна с охрената антика. Преди няколко дни разговарях с най-възрастния си внук на дълго и на широко и му се чудех как така е успял да стане толкова интелигентен, когато се сетих, че е мъртъв от 20 години и че всъщност разговарям с папагала. Кое е това голямо хлапе с мускулите и смачкания нос? Господарят ли ме подкани с жест да пристъпя напред и да се поклоня. Позволи ми да ти представя своя бивш клиент и настоящ помощник Вол номер 10, каза той. Вол, това е сиайният триарх? Върховният господар на източната зора и сублимната изтънченост, носителят на диамантения скиптър на висшето тайнство на върховното блаженство. Или, ако предпочиташ, небесният господар, мисля, че не отскочих като топка от пода единствено защото тялото ми не можеше да реши дали да падне напред или назад. Пред мен стоеше не друг, а самият Чанг Таоринг, най-висшият от висшите жреци на Тауизма 3 и единственият човек в империята, официално признат за жив светец. В моето село го боготворяха както абатът на манастира, така и Чичу Минунг, атеистът, и се говореше, че списъкът с добрите му дела може да покрие 4 от петте свещени планини. И ето, сега стоеше пред мен от плът и кръв. Някак си успях да направя нервен поклон, без да падна в несвяст. Као, точно ти си човекът, който ни трябва, и се радвам, че някой е имал достатъчно ум, за да си спомни за теб, каза небесният господар. Случи се едно от най-странните неща. Които някога съм виждал, което ще рече, че може би е било предопределено за теб. Небесният господар беше частично глух и не му минаваше през ум, че крещи. Господарят ли, от своя страна, трябваше също да говори силно, за да бъде чут, и в резултат се получаваше нещо много странно. Стотици хора, смълчани и с вкаменени лица, слушаха два гласа, които кънтяха между стените на залата и ехото им се сблъскваше над ковчега. Казваш, че си го видял? Попита господарят ли. Случи се пред очите ми и ако нещо толкова ужасно наистина е трябвало да се случи, то много се радвам, че жертвата е човек като Матуан Лин. Страшен катър, знаеш, и позор за науката, в отговор небесният господар. Внезапният блясък в очите на господаря ли ме накара да мисля, че и той споделя мнението на събеседника си за покойния Матуан Лин, но се опитва да се държи дипломатично. О, не мога да кажа категорично. Ма имаше и някои добри качества като изследовател. Само заключенията му бяха идиотски. Као? Ти си прекалено великодушен. Изкреща небесният господар. Той беше истинско магаре отгоре до долу, а самочувствието му беше така дебело, както и тялото му. Трябваше да видиш как натъпкват тази лойна топка в ковчега. Светецът се олюля болезнено върху бастуните си и погледна свирепо по околните мандарини, здраво стиснани устни, проклети глупаци. Искреща той. Ако бяхте направили на този идиот маклизма, щяхте да го поберете и в орехова черупка. Той отново се обърна към господаря ли. Както и да е, подобни неща са по твоята част, не по моята. Считай, че разследването е поверено на теб, така че ми кажи какво искаш и аз ще се опитам да ти помогна, каза го съвсем простичко. Ще започнем с това, което си видял, но нека най-напред излезем от този мавзолей, отговори господарят ли щастливо. Когато небесният господар закоцука към страничната врата, усетих как по тялото ми се разлива някаква топлина. Такъв невероятен късмет. Господарят ли щеше да е по-мъртъв и от Лин, ако очите можеха да убиват, но мандарините не можеха да направят друго, освен да го гледат злобно. Минахме по един коридор и влязохме в малък кабинет, който гледаше към непретенциозна градинка. Всичко вътре беше износено и старо. Беше уютен, но претрупан, имаше предмети от времето на прапрапрадядоми. Небесният господар въздъхна облегчено, когато се отпусна на тапицираната пейка и остави бастуните. Веднага заговори по същество. Случи се по миналата нощ, као, всъщност беше сутринта, някъде около двойния час на овцата. Не можех да спя, както обикновено, луната светеше силно и сигурно помниш колко топло беше. Станах, обляков се из бастуните от в до кея при лодката си. Гребането е единственото физическо упражнение, което сега ми се отдава. Той направи няколко движения с ръце, които наподобяваха гребане с весла. Стигнах до остров Хортензия. Там за мен има направени специален кей и пътека, по която мога да ходя. Разхождах се през гората, възхищавах се на луната и ми се искаше умът ми все още да е в състояние да създава поезия. Тогава чух най проклетия писък, който съм чувал някога и видях Матуан Лин да тича към мен. Светецът наклони глава назад и погледна господаря ли покрай двете страни на носа си, а устните му се разтегнаха в разсеяна усмивка. Може би всичко от тук нататък е резултат от старческото ми слабоумие, не съм сигурен, Као, просто не съм сигурен. Мога само да ти разкажа това, което видях, или което ми се стори, че виждам. Най-напред, един дребен сбръчкан човек преследваше ма. Беше по-стар от теб, може би дори и от мен но тичаше леко като дете и издаваше някакви пронизителни звуци. Нещо като, пифанг. Пифъпк, какво? Попита господарят ли. Небесният господар свира мене. Не, няма никакъв скрит смисъл. Просто издаваше такъв звук. Пифанг. Ма държеше в ръцете си нещо, което приличаше на клетка за птици. Беше празна. След това мандаринът нададе още един писък който накара двойка гнездящия ребици да излетят в тъмнината, знаеш как пляскат с крила, и да се блъснат право в лицето ми. Паднах назад в някакви високи бурени и предполагам, че това спаси живота ми. Дребният старец не ме видя, когато изтича покрай мен. Замахна с дясната си ръка и в нея се появи нещо светло, ярко което хвърли по матуан и го улучи право по гърба. Господарят ли се задави и се удари с юмрук отпред по гърдите? Огнена топка? Попита той, след като се съвзе. Знам! Знам какво си мислиш! Най-накрая и последното късче мозък на старото момче се е превърнало в буца краве масло, нали? Въздъхна горчиво небесният господар. Казвам ти това, което ми се стори, че виждам. Ма умря още преди да падне на земята, не ми трябваше отопсия, за да съм сигурен в това, а дребният старец изтича покрай него, лек като лист, носен от вятъра. След това избухна светло сияние, което ме заслепи. Когато отново можех да виждам, от стареца нямаше и следа. Малежеше недалеч, а тази птича клетка стърчеше нагоре в буренаците край него. Гърбът му още пушеше. Огледах навсякъде. Нямаше никакъв старец. След това чух същото, пифанг, този път някъде от много далече. Вдигнат глава и видях как един голям бял жеръв пресича лунния диск. Светецът пое дълбоко дъх и разпери широко ръце. Мислиш, че полудявам? Чакай, още не си чул нищо. Гори от нетърпение да го чуя, отвърна господарят ли. Као, до вилата, която ме използваше на остров Хортензия, има голяма купчина пръст от някакъв започнат, но изоставен строеж. Едва когато погледнах натам, разбрах, че съм стигнал до самата вила. Вниманието ми към купчината привлече някакъв звук и когато от пръста, осветена от луната, се показа една ужасна ногтеста лапа. Разбрах, че окончателно съм загубил разсъдъка си. Последва я още една лапа, копчината се раздвижи и от нея се надигна нещо голямо. Когато мръсотията изпада от това нещо, разбрах, че пред себе си имам най-хубавия чихмей, който се е появявал в Китай от цяло хилядолетие насам. Класически ласам, Као, и гледаше към жерава в небето. След малко птицата се смъли и се превърна в точка, а таласамът се втренчи в Матуанлин. Стигна до него само с два скока и, кълна се, веднага откъсна главата от тялото му, вдигна кървавата си плячка и отхапа голяма част от нея, но не можах да видя повече. Запълзях назад, но някакъв начин се отпласквах с бастуните и се надявах мляскането на съществото да заглуши шума, който вдигах аз. Добрах се до лодката си, върнах се тук и веднага алармирах. Това е всичко, което мога да кажа. Господарят ли кимна замислено? Кого алармира? Попита той. Императорът е прикрепил към домакинството ми специален служител. Болно гледач, предполагам, но понякога върши много добра работа. И му каза какво си видял. Налагаше се, отвърна небесният господар, разбира се, той не повярва на нито една моя дума. Е, аз ти вярвам, увери го господарят ли и намигна. Не съм казал, че вярвам на всичко, което ми каза, но все пак няма да правя прибързани заключения. Кой знае? През живота си съм попадал на много още по-невероятни неща. Небесният господар се ухили в отговор, след това се сви и почука с пръст темето си. Уморен съм, Као. Уморен. Остава ми толкова малко време, колкото и мозък, така че, ако искаш още нещо от мен, по-добре е да го получиш още сега. Господарят ли се наведе напред? Искам, каза той бавно и отчетливо, да ми дадеш писмена заповед да разследвам тази история и всичко свързано с нея. Подписана и подпечатана лично от теб, небесния господар. Не след дълго господарят ли ме поведе през някакви малки странични врати и коридори, след това през градините и накрая стигнахме до паланкина си. Изглеждаше много потиснат, а би трябвало да е воодушевен, така че го погледнах въпросително. Е, Вол, трябва да се простим с надеждата, че ще се сблъскаме със случай, равен по значение на големия бял кит, каза той. Учителю, дължи извинение на мандарините. Те са се опитвали да прикрият всичко и да натикат трупа в гробницата преди разни любопитни особи като мен да започнат да си пахат носа, поради една много основателна причина. А именно, че най-великият жив светец на света изглежда се е признал за виновен в убийството на Матуанлин, обясни господарят ли тъжно. Глава 3 Господарят ли се чувстваше уморен, така че веднага след като стигнахме с лодката до остров Хортензия и я завързах на Кея, той ме накара да се наведа, за да може да се качи на гърба ми. Тежи колкото малко дете и малките му стъпала без усилие влизат в джобовете на дрехата ми, а и аз така съм свикнал да го нося, че когато не е на гърба ми, се чувствам като разсъблечен. Поех по пътя, който ми посочи, към вилата на Матуан Лин, където според небесния господар мандаринът беше намерил смъртта си. От онези дни островът се е променил до неузнаваемост. Навсякъде има нови строежи и едва ли е останал и декър гора. Тогава почти целият беше потънал в дървета и хръстала а край Ю, по-късно повече за това, имаше само няколко астрономически инструмента, построени от Великия Чанхен и не повече от 20 самотени вили, в които от време на време търсеха спокойствие повидните мандарини. Островът беше тих и красив. Когато тръгнах по пътеката между дърветата, не видяхме жива душа. След малко пред нас се ширна тревиста поляна и господарят ли нареди да го сваря на земята? Той бръкна в одеждата си, извади емеха си з вино и отпи замислено, като изплю тайката върху цветята. Очаквах да увехнат и умрат от алкохолната баня, но не знам защо оцеляха. Вол, трябва да те поздравя за самоконтрола, каза той и намигна. Знаеше, че ме обучил добре. Хайде да поразгледаме наоколо. Бас хващам, че небесният господар наистина е видял как таласамът изяжда главата на Матуан Лин, подобрявайки по този начин външния му вид неимоверно. И много ще бъде разочарован, ако се окаже, че не съм прав. Вече бяхме разбрали, че тялото наистина е било намерено тук и когато тръгнахме напред, видях очертанията на вилата, след това огромната купчина пръст и най-накрая нещо черно, което се движеше на фона на зеленината. Беше облак мухи, който жужеше около някакви лепкави водички, които ми се стори, че до не отдавна са били червени. Приближихме се и видяхме, че на едно място пръста съвсем скоро е била разравяна, вероятно от изпълзялото от там същество. Освен това, на пътеката недалеч, открих стъпки от сандали. Пръстите се бяха забивали надълбоко и бяха хвърляли назад прахоляк, което би станало, ако някой е тичал с всички сили, за да спаси живота си. Малко по-нататък имаше следа от огромен крак, може би оставена от таласама. Небесният господар няма причина да измисля птича клетка, измърмори господарят ли? Да се опитаме да я намерим. Беше сред високата трева до кървавите петна. Мадрецата вдигна и подсвирна с оста от възхищение, а дори и аз можех да видя, че изработката и кратко е великолепна и че е много стара, само че в нея не би могла да бъде държана птица. Пролуките между вертикалните метални пръчки бяха много големи, а между тях имаше хаотично преплетена тел, на която беше нанизано едно единствено манисто. При известна сръчност то можеше да бъде премествано насам натам, но господарят ли каза, че едва ли само той било достатъчно, за да изпълнява функцията на примитивно сметало. Вертикалните пръчки бяха украсени с множество всякакви символи, от животни, до астрономически прибори, и господарят ли поплати глава с недоумение. Нямам представа за какво е била използвана, каза той, но е невероятно стара. Каквото и да се приказва за Матуанлин, не може да се отрече, че имаше дарба да открива ценни предмети. Той беше голям колекционер и твърдеше, че авторитет в областта така че не е изключено да намерим отговора сред книжата му. Господарят ли завърза клетката за дългия си жълт пояс и се огледа наоколо с ръце на кръста? Моят скъп стар приятел и учител е дошъл тук с лодката си, за да се разходи на лунна светлина, каза той бавно и с меланхолични нотки в гласа. Съдбата е била отредила да пристигне точно на време, за да види как едно чудовище преследва вечерята си, в случая Матуанлин, и да види как откъсва главата му. Вол, ти чу какво каза небесният господар. Знаеш, че не можеше да понасяма. Вътрешно е изпитвал чувство за вина поради това, че никак не се е наскърбил от това зловещо убийство и тази вина е повлияла на изтощения му мозък. Започнал е да наслагва образи и в резултат е повярвал на историята, че, забележи, някакъв дребен сбръчкан човек, по стар от теб, може би и от мен, е тичал леко като дете. Е, добре, каква шапка носи небесният господар? Замислих се. Беше бяла, коносовидна, с много остър връх, отговорих след малко. Нарича се шапка на девете бури Янг 4, каза господарят ли сухо. Направена е така, за да наподобява клюн на жерав. Обърнали внимание на одеждата му. Беше таоистка, само дето имаше емблема за първи ранг, отговорих аз. А тя е. Жерав. Да, наистина. А забелязали пръстена, символизиращ сана му. Беше с някакъв голям червен камък. Това е гранат, наречен мълния на възмездието, обясни господарят ли? Охо, охо, я. Вол, във въображението си небесният господар е видял сам себе си като сбръчкан старец, който може да хвърли въстуните и да хупне подобно на малко дете, за да ликвидира копелетата като матуанлин, да ги изпепелява с мълнията на възмездието, а след това да се превръща в жерава изобразен на одеждата му и да порита към Луната безнаказано и не от нищо. Като в сънищата, мандарините са се притеснявали, да не би до всичко това да се доберат неподходящи хора, които биха могли да предизвикат невероятен скандал. Но аз и ти не сме неподходящи хора. Не сме, учителю, съгласих се аз. Все пак ще можем да проведем нещо като разследване, продължи възрастният човек. Ако не друго, поне разполагам с автентично разрешение, Подписано лично от Небесния Господар, а с такова нещо никой не може да си прави шеги. Да, учителю, отговорих аз, но реших да си замълча. Това, добавих мислено, е най-голямото дебелочие на десетилетието. Той беше в състояние сам да си направи пропуск, който да му позволи да се разхожда и с императорската съкровищница заедно с 40 пряга мулета и 80 селени слопати и скрипец. На местопрестъплението не можахме да открием нищо друго и се запътихме към вилата на Матуанлин. Доста се изненадах, защото видях, че тя е твърде скромна и строга постройка една голяма стая, зала за къпане и малка, оградена с стена градинка, от която имаше изглед към езерото. Господарят ли обясни, че на мандарините от ранга на Матуанлин не е позволено да издигат на острова палати? Всички вили бяха еднакви предназначени за тихо съзерцание и бяха собственост на императора. Прегледахме книжата и пергаментовите свитъци на ма, библиотеката му, но единственото, което открихме, бяха научните му бележки, написани със специален бързопис, който не можех да разчета. Господарят ли каза, че са като автора си идиотски буклук? Единственото, което ни интересуваше, беше дали има някаква информация за странната старинна клетка, така че не загубихме много време. Канехме се да излезем но неочаквано господарят ли спря на прага. Почти бях забравил, каза той. Преди 50 или 60 години живях в една от тези вили в продължение на седмица и понеже са напълно еднакви. Той не довърши, обърна се и тръгна обратно към малкия дървен олтар на източната стена. Показаха ми къде да крия бижутата и скъпоценностите си, ако нямам доверие на градинарите. Господарят ли протегна ръка, натисна малка дъска и я отмести в страни, после бръкна в отвора. Проклет да съм!» Извика той, защото когато отново извади ръката си, в нея имаше малък дебел бележник. Седнахме край масата, за да го прегледа. Дори и господарят ли не можа да разбере какво означава написаното в него, защото там имаше само някакви знаци и цифри, вероятно проценти. Но никъде не беше отбелязано какво точно означават. Сумата непрекъснато расте и изведнъж процентите се отвояват. Мога само да кажа, че ако това са пари, Матуан лин спокойно е можел да си купи имение. На въглищърския хълм, каза господарят ли, след това обърна на последната страница и измъкна нещо. Вол! Виж това! Възкликна той щастливо. Беше малък мастилен отпечатък, изобразяващ клетката, взет вероятно от стар каменен релеф. Казвам каменен, а не метален, защото имаше неясни и размазани контури. Въпреки това... Без никакво съмнение, изображението беше на същата клетка. Господарят ли погледна гърба на отпечатъка с надеждата да намери някакъв обяснителен текст, но там имаше само надпия, направен с бързописа на Матуанлин. Преведе ми го. 8. Намерих всичките 8. Сега не могат да не ми дадат основния дял и костите ми ще почиват на върха на белия дракон. Учителю, знаеш ли какво означава това? Попитах аз. Не, но е интересно. Отговори той. Върхът на Белия дракон се издига над една много богата долина недалеч от Ченси и Матуан Лин винаги е твърдял, че някога там се е намирало имението на преците му. Това е лъжа, разбира се. Струва ми се, че се е надявал да го откупи, а то би струвало невероятно много пари. Скоро след това се качихме на лодката и се прибрахме в града, без да се случи нищо особено. Отбихме се в корибата на господаря ли колкото да скрием клетката под издигнатата платформа предпазваща сламениците ни от водата, която се стича по пода при дъжд, след което той ме накара да го занеса в винарната на едноокеалонг. За него съм говорил по-обстойно в други мемуари, и тъй като тук въпросната личност не играе някаква по-значителна роля. Достатъчно е да кажа, че кръчмата му се намира в квартала на престъпниците до небесния мост и в нея господарят ли винаги може да намери полезни хора, което направи и сега. Помоли двама фалшификатори бързо да направят копия на отпечатъка, който намерихме във вилата на Матуанлин и накара една шайка улични хлапета да дадат по едно от тях на всички първокласни кръци, за които успя да се сети. Виждаш ли, каза той след това, когато се хранехме на персоналната му маса, има голяма вероятност, когато ма е писал на гърба на този отпечатък, да е имал предвид именно клетки, а не нещо друго. Ако е така, значи е намерил 8. Тогава къде са другите 7? Свихрамене, може би от дума му. Може би в работния му кабинет. Вол, има и предвид, че тази клетка е много стара и великолепно изработена. Тя е забележително творение на приложните изкуства и ако Матуанлин притежаваше 8 подобни на нея, без съмнение би превърнал факта в повод за множество банкети, на които отново и отново да изтъква безпогрешния си инстинкт и проницателния си школуван интелект, които му дават възможност да открива съкровища там, където по-обикновените хора не успяват. Доколкото знам, такова нещо не е имало, а и да не забравяме как го е казал. 8. Намерих всичките 8. Сега не могат да не ми дадат основния дял и костите ми ще почиват на върха на белия дракон. Сякаш е имал съдружници в някакъв бизнес, казах аз колебливо. Изглежда клетките се били много ценни за тях, толкова ценни, че се е надявал срещу тях да му отстъпят основния дял. Точно така. Изглежда е искал да размени клетките срещу проценти от предприятието. Може би съществуването им е трябвало да бъде запазено в тайна, а може би не. Ако не, продължи адрецът, наматуан лин и презум не би му минало да влиза в съдружие с по от него същества. Следователно партньорите те му би трябвало да са мандарини с неговия или с по-висок ранг, а те имат склонност да събират редки предмети и да ги излагат на показ в къщите си, така че посетителите да им завиждат от Отмълчанието му разбрах, че иска да види докъде подобният мина сито мозък може да развие тази мисъл, така че казах. Ако Матуанлин е дал клетките на съдружниците си и те са ги изложили на показ, обирджиите на Пекин не може да не знаят точно къде се намират. Браво! Каза господарят ли. Обирджиите непрекъснато разузнават всички богаташки къщи в града с помощта на прислугата. Вероятно няма да успеем да открием всичките седем. Но и само една би задоволила част от любопитството ми, тъй като ще разпитам собственика. Ако не, ще забравим за тях и ще започнем да мислим какъв доклад да представим на небесния господар. След около час ни посети някакъв тип с неспокойни очи и интересна плетеница белези от нощ на мястото, където някога е бил носът му. След още един час ние бяхме отново в носилката и ни носеха към въглищаркия хълм. Беше вечер, имаше огромна пълна луна с оранжеви кръгове и вър хълм тък му се събуждаше за живот. Винаги съм се възхищавал от начина, по който богатите правят така, че хората да ги виждат как се виждат с хора, които вече са били видени да се виждат с хора, с които си струва хората да видят, че се виждаш. Ако това е правилният начин да се изразя. Най-напред от блясъкът на приближаващата светлина, после ритмичното, хучу, хучу, хутъчу, след това се появява Вестителят, предвождащ армия, тичащи младежи с факли. После нова светлина и нов напев. Мичи, Мичи, Мичи, обявяват пристигането на друга група бягащих тръслуги, облечени като царски особи и сярко отсветени книжни фенери в ръце, които са заобикорили аристократичните паланкини или колесници. Ича, Ича, Ича, припявате в носите в жълти роби които ситнят край господарския паланкин и носят кадилници с димящи благовония. А ако имате късмет, можете да зърнете блясък на изумруд или тюркуаз, изкрещи бижута или сияйни нефрити, същите със златни нишки куприна или сърмени брудерии, ален лакиран нокът или копнещ поглед на замечтани очи. След това гръмват фанфарите, та та та та та та и вестоносците, наперени като пауни, пристъпват гордо напред към парадния вход, Откъдето отговарят други фанфари, тумтии, тунтии и сякаш запарени от магия блясват светлини, стотици книжни фенери. Окачени по дърветата, по чието клони, през зимата се зашиват изкуствени листа. Оркестърът, поставен на специален подиум, засвирва приветствен химн и предвестителите се втурват танцори, стадо розови гъски започва да съска играчи, а величествените лакеи не растилат жълт пясък. За да се отпечатат височайшите стъпки на знатните гости. О, не! Пътеката към вратата е от истинско злато. Имам братовчет, който работи на въглищарския хълм. Той е професионалист и е горд с вещината и умението, с които упражнява занаята си. Облича се в черни дрехи и кратко намазва лицето и ръцете си с сажди, за да не се вижда през нощта. След това взема една остра игла, много по-дълга от обикновена кука за плетене, и се вмъква в курника, където живеят гъските. Точно в определения момент, когато пристигат гостите, започва да воде птиците отзад. Съскането и крякането на гъските се счита за добро преднаменувание и цялата работа е точно когато богатите хора слизат и докосват с крак през ряната земя, да ги посрещнеш с гъши хор. Братовчет ми се справя много добре. Веднъж го попитах дали не би разширил дейността си, като включи в нея и боядисването на птиците в розово, също добро презнаменование, но той побесня. По бил квалифициран белдач на птичи задници, а невзрачните бояджии на птици не можели и да мечтаят за социалното му положение. Освен това те били обединени в наследствени гилдии и не можело да упражняваш занаята им, ако не произхождаш от съответното семейство. Алеята, по която зави нашият паланкин, не беше осветена като за гости, но осведомителят ни беше сигурен, че домакинът си е у дома. Господарят ли си придаде възможно най-голямата неоконфуцианска величественост и като пропъждаше презрително нишите слуги, намери майордома. Само едно зърване на заповедта, подписана от небесния господар, беше напълно достатъчно, за да накара този приятел да хупне с поклони и ободнически усмивки нагоре по стълбите при господаря си. Очаквахме го в една много елегантна зала, в която бяха изложени множество старинни предмети, но господарят ли не се впечатли ни най-малко. Девет десети от тях каза той презрително в съдолнопробни фалшификати, а останалите, които не са, нямат никаква стойност. Единственото изключение е онзи капкомер жаба, направен от най-ранния образец порцелан, наречен небесно сияние на красавица, който някога съм виждал. Тези приспособления представляват малки порцеланови жаби с резервуар за течност и вграден капкомер. Използват се за навлажняване на мастиления камък с точното количество мастило за постигане на най-добрия штрих господарят ли има много хубава колекция от тях? Когато се наведе и отвори капачето на тока на левия си сандал, аз пребледнях. Учителю, ах, достойни учителю, не смяташ ли, че няма да е разумно, ако, ох, той се приближи с шперцовете си и само след миг в салонния бюфет имаше една жаба капкомер по-малко. Споменавам това само за да обясня защо когато чухме писъците, вече бях разстроен. Те бяха пронизителни, сякаш душеха някого. И без съмнение идеха от вътрешността на къщата. Аз машинално приклекнах, за да може старецът да се качи на гърба ми. Бързо! Извиках аз. Бързо! Веднага щом почувствах теглото му, хукнах с всички сили през вестибюла и входната врата и едва в средата на двора усетих, че господарят ли ме удря бясно по главата и раменете и крещи. Идиот! Веднага спри! Подхлъзнах се и спрях, а той се изви върху гърба ми и изкривеният му. Укалест пръст профуча по край ухото ми и посочи към къщата. Натам, едва тогава осъзнах, че е трябвало да бягам към виковете, а не от тях, но в края на крайщата се оказа, че първоначалният ми страх, потикнал ме да хукна навън, е бил за добро. Господарят ли посочи към горния етаж? Зад една прозрачна завеса се виждаше силует на човек, който явно се бие с някого. Отбелязах си мислено мястото и се втурнах отново вътре и нагоре по стълбите. Писъците надаваше майор домът, но не мисля, че си даваше сметка колко шум вдига. Стоеше като в вкаменен пред една отворена врата на втория етаж, очите му бяха изцеклени от ужас, а устата му непрекъснато се отваряше и затваряше. Избутах го в страни. Господарят ли се спусна от гърба ми и отчетливо чух острото изтръкване на пружината в десния му ръкав, която измъкна ножа за мятане от канията и го изпрати в ръката му. Аз се хвърлих в стаята светкавично, приклекнах, паднах на пода и се претърколих. След това скочих на крака, готов да посрещна всякакво нападение. Такова не последва. Застанах като майор дома, в каменен, с глупаво зяпнала уста, и понеже зад себе си не долових никакво движение, реших, че и господарят ли се намира в същото положение. Гледката пред очите ми беше доста сложна за разбиране и за това не можеше да се възприеме веднага. Напреден план, т.е. средата на елегантната стая, стоеше човек с старомодна пелерина, чиято качулка покриваше главата му. С каменно че той удреше ритмично най-древния музикален инструмент, комплект звънтящи камани. камъни. Беше застанал на един крак, защото имаше само толкова, един единствен крак, излизащ от средата на тялото му. Пред него, в такт с музиката, танцуваше изящно облечен мандарин, но това беше танц на смъртта. Одеждата му се вееше бясно във всички посоки, а той подскачаше и се носеше по пода, гърчеше се и се мяташе като обзет от маниакална енергия, Вдигаше крака високо над главата си и ги забиваше в пода. Сякаш искаше да го пробие. Погледът му беше напълно безумен. Мандаринът беше побъркан от болка и сигурно щеше да вие, ако можеше да си поеме дъх. Ужасих се, когато видях, че от покритите му скопри на бедра стърчат остри на кости и че от коленете му се стича кръв. Беше танцувал докато и двата му крака се щупят и продължаваше да танцува, въпреки че и от устата му потече кръв. Разбрах, че вътрешностите му са станали на каша от друсането. Започна да подскача още по високо и да удря по пода с крака още по-силно, а монотонната музика не преставаше. Острите кости се показаха още повече. От устата му вече потече кърва валяна и най-накрая искрата на безумната агония изчезна от очите му. Еднокракото същество продължи да удря по камъните, а трупът продължи да танцува. Мандаринът беше мъртъв. Бях толкова сигурен в това, колкото бях сигурен, че аз съм жив. Но въпреки всичко продължаваше да се мята като парцарена кукла и стаята, с безжизнено подскачаща на раменете му глава, с отпуснати ръце и крака, чието движения вече никой не направляваше и които се убъваха във всички посоки, включително и на там, на където не би трябвало. Кръвта от отворената уста пръскаше стаята с малки червени капчици. И това, казвам ви, беше само предният план. Едновременно с него мозъкът ми се мъчеше да асимилира и това, което ставаше отзад. Но беше много трудно, защото когато човек види едновременно няколко чудати неща, изглеждате се неутрализират помежду си. Всичко ми изглеждаше размазано и аз разтърсих силно глава, първото движение, което успях да направя. След това реших, че виждам още едно неземно същество. Беше човек, но с лице на ужасяваща маймуна, с сребристо сиво чело, арен нос, светлосини бузи и жълта брада. Не знам как но с костите си чувствах, че това не е карнавален костюм. Всичко беше истинско. Човекът маймунал големите си бели зъби, нещо средно между брима се и усмивка, огледа господаря ли и мен, после с един скок отиде до стената и изхвърча през прозореца. Падна долу и изчезна в нощта, но успях да забележа, че носи нещо в ръцете си. Носеше съвсем същата клетка, като тази, която имаше господарят ли. Той беше застанал до мен и изведнъж отново насочи поглед към средата на стаята. Звънът на камъните престана и танцуващият труп се свлече на пода, сякаш беше марионетка, на която някой преряза конците. Еднокракото същество стоеше неподвижно, внимателно, вол, като че ли имаше нужда да ми казва. Пристъпих напред предпазливо, като грабнах в ръка тежка бронзова статуетка, а господарят ли с рязко движение вдигна ножа край ухото си, готов да го запрати. Свирачът на камъни не помръдна. От там, където бях, го виждах точно отпред и ми се стори, че някъде в тъмнината на отвора в качулката виждам блясък на едно единствено око, разположено в средата на челото. Изведнъж избухна бяла светлина, която ме заслепи. Изохках и отстъпих назад, прикривайки очи с ръка. Постепенно оранжевият блясък и черните петна пред погледа ми се разсеяха и аз се огледах отново. Същото направи и господарят ли, след като разтри очите си. Нямаше никакъв еднокрак свирач. Нямаше го в стаята, нямаше го и в коридора пред вратата, а вятърът развяваше пердето на прозореца. Погледнахме навън към звездното небе и видяхме един голям бял жерав да пресича лунния диск. Глава 4. Е, Као, открили нещо интересно, попита небесният господар. Интересно, е, меко казано, отговори господарят ли. Най-напред, още един мандарин, предполагам, че познаваш, или по-скоро познаваше мало Охси отвратителен човек. Третият по алчност в империята отговори небесният господар с искрено отвращение. Тогава четвъртият по алчност ще се заинтересува, защото току-що беше повишен каза господарът Ли. Мао се сбогува с червената земна пръст с нощи, при това по доста драматичен начин. По някаква случайност Вол и аз бяхме там, а съществото, което го уби, след това изчезна с ослепителен блясък. После видяхме един бял жерав да прекосява лунния диск. Небесният господар замря с чаша във въздуха. За миг погледът му стана твърд и проницателен и в него съзрях интелигентността и увереността на отминалите дни, когато са го считали за най-умният човек на империята. Колко навременно, каза той сухо. А нямаше ли в клюна си табелка с надпис «Спасете небесния господар от лудницата на майка Менк». Восподарят ли отметна глава назад и се засмя. Ако искаш вярвай, каза той, но това наистина се случи. Веднага след като огледахме наоколо и не намерихме нищо интересно, повикахме магистрата, за да поеме нещата в свои ръце, а още като отвориха портите рано в зури, влязохме в забранения град и пробонихме стражите от ковчега на покойния Матуанлин, за да го отворим. Кажи му, вол, светналите очи на светеца се насочиха към мен и аз преглътнах нервно. Ваше достопочтено височество, трупът, разбира се, лежеше по гръб, но аз успях да го изправя. Трябва да ти е било ужасно трудно, забеляза небесният господар с неподправена загриженост в гласа. Да, наистина, съгласих се аз. Тялото беше покрито с драконов мозък, борнейски камфор, от който едва не се задуших. После го изгребах, но пък започна да ме души вънята на труп. Беше без глава и изглеждаше ужасно. И сега започнах да се задушавам, само при спомена. Беше се вдървил като ствол на дърво и едва не получи херния докато го вдигна. на набъчва лой, нали? Каза съчувствено небесният господар. Не се е решавал от уриза си, отговорих аз дипломатично. Господарят ли ме накара да го подправ изправено положение, за да можем да огледаме гърба му? Е, и, ваше достопочтено височество. Беше точно така, както ни го описахте. Казах аз развълнувано. Дупката, през която е влязло огненото кълбо, беше много малка и се губеше в гънките на одеждата му, но господарят ли я разкъса заедно с кожата и отдолу зейна огромна яма? Всичките му вътрешни органи бяха напълно изпечени. Светецът отпи от чая си, облегна се назад и разтри очите си с ръце. Колко странно, каза той. Као, тък му бях открил, кое е предизвикало халюцинациите ми, а ти ми казваш, че не съм имал халюцинации. Той се наведе напред. Погледът му беше ясен и проницателен. Ще ви покажа кое е дал от на старческото ми въображение, но най-напред ми интересува нещо не по-малко важно. Спомена, че Мао си е умрял драматично. Имаше ли чудовище? Да. Господарят ли му разказа просто и ясно какво бяхме видели и докато говореше, в очите на светеца забелязах очудване и недоумение? Да, Као, още в началото реших, че този случай е само за теб. Но не съм си давал сметка колко съм бил прав, каза небесният господар. Преди да ти разкажа каквото знам, имаш ли какво да добавиш. Да, наистина, отговори господарят ли. Да започнем с това. Той извади птичата клетка от гънките на одеждата си и я постави на масата. Хубава е и прилича на онази, която носеше ма. Каква е всъщност? Попита небесният господар. Проклятие. Надявах се ти да ми кажеш, що ме разгледаш отблизо, каза господарят ли. Това наистина е клетката, която си видял и я намерихме точно там, където ни каза, че е била. Интересното е, че Матуан Лин е направил отпечатък на стар каменен релеф, изобразяващ клетка като тази. На гърба на отпечатъка е написал нещо, от което може да се съди, че е намерил още 8 подобни клетки. Може да се направи правдоподобното заключение, че ги е дал на съдружниците си в някакъв бизнес. Едната открихме у Мао Охси, заради което и отидохме от тях. След убийството клетката беше открадната от друго чудовище. То представляваше човек, наподобяващ маймуна, като онази в дворцовата менажерия, с която толкова се гордее императорът сребърно-сива козина на челото, светлосини бузи, червен нос и жълта брада. Очите бяха дълбоки и засенчени а погледът, високоинтелигентен, небесният господар кимна, мандрил, ако изключим интелигентността. Защо казваш, човек, наподобяващ маймуна, господарят ли свира мене? Доколкото мога да кажа, тялото беше като насреден на ръст, но много силен акробат. Освен това движенията и погледът бяха човешки. Светецът кимна и каза, това същество не ми говори нищо. Казваш, че е отмъкнало клетката на мал? И пак имаше жераф преди да успеем да направим каквото и да било, съществото изскочи през прозореца. Щом стана дума за чудовища, трябва да ти кажа, че Таласамът, който обезглави Матуанлин, е мъртъв и нямам никаква представа каква е връзката му с останалото. Опитвам се да разбера кои са собствениците на другите клетки и докато не си изясня защо чудовищата искат да пя вземат, не мога да кажа нищо определено. Господарят ли се облегна назад, а небесният господар се наведе напред? за да измъкне сноп листа от полираната котия на масата пред него. Не мога да ти кажа защо тези клетки представляват ценност за тях, но мога да ти дам материал за размисъл на тема Чудовища, каза той. Когато бях млад студент, много преди ти да се родиш, ако ще вярвай, преживях нормалния за младостта период на увлечение по древния шаманизъм. Това е шаманизмът на населението, първоначално живяло по земите на днешен Китай. Разбира се, този шаманизъм е бил практикуван от жлеци, чието вярвания и ритуали до голяма степен са в основата на нашите собствени. Тогава много често попадах на владяващо мъгляви сведения за малка група шамани, които изглежда са били повелики от всички останали, супер шамани, ако щеш, тайнствени и недостижими. Към тях са се обръщали само в крайен случай. До сега не съм успял да го докажа, као, но ми се струва, че тайнствените закачулени фигури, изобразени по стените на Ию, са именно те. Така ли? Господарят ли изглеждаше много, заинтригуван? Има ли конкретна причина да мислиш така? Има една конкретна и една неконкретна причина. Неконкретната е, че за тях се знае, че винаги са били мълчаливи, винаги са изпълнявали тайнствени ритуали с таинствени предмети, които хората не са били в състояние да разберат. Ако щеш и самата атмосфера в Ио ме кара да мисля същото, а освен това изглежда, че шаманите и Ио са от един и същи период. Конкретната причина е, че са били 8, както 8-те фигури в Ю. Наричали са ги, паненг чихшиш. 8 ловки мъже, каза господарят ли замислено. Може би освен магиосничество са упражнявали и алхимия, инженерство или астрономия. Небесният господар сви рамене. Никъде не се споменава с какво точно са се занимавали и се съмнявам, че някой знае. Но на времето попаднах на един извънредно интересен фрагмент, отнасящ се за тях. Тогава го сметнах за примитивен мит, но ми се струи достатъчно интересен, за да го отбележа в записките си. Светецът взе листата, погледна ги и поплати очудено глава. Беше толкова отдавна, продължи той, че всичко това беше напълно изветяло от мозъка, който ми е останал. Е, когато тръгна за остров Хортензия, поне си спомних, че имам добър архив. Говори се, че преди много, много години... 8-те ловки мъже са прибягнали до помощта на 8 немного значителни божества демони, братя, макар и много различни на външен вид. Вече не се знае за какво са ги използвали, но има кратко описание за всеки от тях. Ето сега ще разбереш защо си мислех, че съм имал халюцинации. Той бутна един лист към господаряли. Беше стар и пожълтял, но всичко на него се виждаше ясно и дъхът ми спря. Преди много години, като млад учен, Небесният господар беше скицирал един дребен старец с огнена топка в ръка, а отдолу беше написал, Трето божество демон, Пифанг. Убива с помощта на нещо като малка комета. Господарят ли подсвирна пронизително? Спести си подсвиркванията за после, каза небесният господар с усмивка и му подаде още един лист. Този път аз направо хлъцнах и след това се изчервих, защото небесният господар ми смигна. Пред очите ни имаше рисунка на едно кръпо същество, което свиреше на нещо, подобно на звънящи камъни, а отдолу беше написано с равен почерк, Пето божество демон, Куей, учителят по танци. Убива, като кара жертвите си да танцуват до смърт. Очите на господаря ли светеха? Грабна мастило, камък, четка и малко хартия и веднага се залови да прерисува скиците и да препише кратките бележки под тях. Всяко от осемте същества беше много чудото и можеше да убива по специален начин. Само, че не много хора наведнъж като съвременните арбалети и експлодиращите заряди от огнено вещество. Все пак трябваше да призная, че тези особености правеха насилствената смърт, причинявана от демоните, да изглежда много реална и ужасяваща, все едно да си представяш как някакви ръце те душат, което въобще не може да се сравнява например с мисълта за смърт, причинена от напосоки и стреляна стрела на бойното поле. Казах, че са били осем и че са били братя, но в един по-късен запис, Прекалено незначителен, за да води до нещо съществено, анонимен автор отбелязва, че е имало и девето дете, момче, каза небесният господар. Възможно ли е лицето му да е приличало на лицето на боядиса на маймуна? Попита господарят ли. Небесният господар се усмихна. Никакъв шанс, Као. Казах ти, че е било момче. Човешко същество. От това може да се седи, че поне единият им родител е бил обикновен смъртен, а другият, от божествен происход. Момчето било извънредно красиво. Светецът свира мене. Ето защо на времето не се хванах на историята с деветото дете. Напомня хиляди детски приказки. Ако не и милиони, промърмори господарят ли? Погледнах скицата, която рисуваше в моменти. Беше четвъртият демон, огромна змия, но много особена. Едната и кратко част беше ужасяваща, две човешки глави с остри животински зъби, а другата, силно зми тяло, беше с две глупави шапчици и жакет, който изглежда не и кратко беше помярка и някак си изглеждаше самотна и тъжна. Отдолу небесният господар беше написал, змията Уей е видяла и величие, и печал. Не може да търпи шума и когато край нея премине каруца, тя надига глава и съска. Изглежда небесният господар от на мислите ми, защото каза, знам, вол. От тези същества освен ужаса има и нещо тъжно. За нас те са много древни, но вероятно са били сред последните божества, почитани от старите жители, а божествата на една умираща раса, дори и незначителни, винаги са патетични. Някой път трябва да попиташ, тао ли за това, господарят ли свърши? Той сгъна внимателно рисунките, сложи ги в пояса при парите си и взе клетката. «Казах ти всичко, което знам», каза той. «Ти имаш ли да ми кажеш още нещо?» И да съм имал, забравил съм го, отговори небесният господар. Какво смяташ да правиш сега? Звол ще отдадем необходимата почит на 8-те ловки мъже. Тоест, ще се върнем на остров Хортензия и ще му покажа Ио. След това, е, имаме една хипотеза, която си струва да се провери. Ще ти се обадя веднага, щом науча нещо, за което си струва да се разговаря. Усилието да поддържа разума си Бистър беше много изтощително за небесния господар. Той едва успя да ни махне с ръка и да ни намигне, когато излязохме с поклони заднишком, но господарят ли беше изпълнен с енергия повече от всякога? Ха! Възкликна той, когато отново излязохме на слънце. Какви невероятни разкрития! За изчезването на големия бял кит си вземам думите назад. Какъв предрекох, че ще бъде този случай? Аз се замислих. Моцуната му гледа към звездите. Вълните от опашката му люлеят островите в океана и той се приближава към нас през свещените морета с неизбежността на айсберг. Прекалено метафорично, но иначе не е лошо, каза господарят ли. Глава 5 Отбихме се в колибата на господаря ли и се преоблякохме в по-удобни дрехи. Скрихме клетката под сламениците, а аз сварих малко ориз и излязох навън, за да намеря търговец, от когото да купя силния ферментирал рибен сос, който и двамата обичахме. Не бяхме спали повече от 30 часа. Но пък бяхме толкова възбудени от предстоящото разследване, че и презум не ни налягаме. Скоро след това отново се качихме на лодката и аз загребах към остров Хортензия. Никога не бях виждал Ио. Остров Хортензия е територия на мандарините, така че посещението, за което вече разказах, беше първото за мен. Както и да е, преди да опиша какво представлява Ио, трябва да дам някои обяснения. Историята на Китай е съпроводена от толкова много големи наводнения. Че учените просто не знаят как да се справят с тях. Едно такова наводнение, станало преди 2000 години, оставило пекинската равнина, покрита с 10-метров слой тиня и кал. Селището, което по-късно щяло да стане Пекин, било изградено на няколко етапа върху твърдената кора, но гадателите решили, че в процеса е обърнато прекалено много внимание на мъжките влияния, Янг и твърде малко на женските, Ин и че този дисбаланс трябва да се коригира. Ин може да се подсири най-бързо като се използва вода и така били създадени северното, централното и южното езеро, които били изкупани в засъхналата тиня и напълнени чрез канари от реките Хун и Ша. Всъщност наричат тези езера морета, но това може да доведе до объркване, Затова на тези страници те ще бъдат наричани езера. Изкупаната от коритата им пръст била струпана на огромна купчина и трамбована, така че се получил въгвищърският хълм най-скъпата купчина кал в света. Когато копаели коритото на Северното езеро, се натъкнали на един скален масив, който бил оставен непокътнат. След време той бил покрит с пръст и засаден с хубави синьорозови цъфтящи храсти, внесени от брега на канибарите, Япония. Така се родил остров Хортензия. Един ден, когато водата достигнала определено ниво, се случило нещо необикновено. Изведнъж от към Северното езеро се разнесъл силен звук, омайно красив. Но без определена мелодия или музикална форма. Сякаш го издавал огромен рок, само че имал нисък и дрезгав основен том и се колебаял между Хуайчунг и Ингчунг, ниската и високата нота на нетемперираната хроматична гама. Неземният звук продължил само около минута. След това спрял и бил чут отново едва след 6 месеца, когато развълнуваните учени обявили, че се появява точно в момента на зимното и лятното слънцестоене. Явлението било проучено и се установило, че произлиза от една пещера на остров Хортензия, попнатината се показвала над водата от към югоисточния край, точно срещу града. В нея нямало нищо забележително, освен древните стенни релефи и рисунки, но един брилянтен млад учен музиколог обявил, че всъщност тя е музикален инструмент, създаден от древните жители, за да отбелязва селънцестоенето, макар че не можел да каже защо им е било нужно подобно нещо. Една дупка на пода на пещерата водела още стотина метра надолу в твърдата скала към недостъпна кухина, за която музикологът смятал, че е нещо като резонатор. Когато водата достигнала определено ниво, а температурата, влажността, може би дори и силата на слънчевите лъчи, нужните стойности, се създавало налягане, което всмуквало големи количества въздух. Той преминавал през сложна претеница от тръби и кухини, които първоначално били смятани за естествени, но в последствие по стените им били установени следи от кирки и длета. След това излизал през горната част на пещерата. С две думи, отворите непосредствено на тезерото са нещо като емончтоци, през които се вкарва въздух. Вътрешната кухина е нещо като въздушна камера, а отворите на покрива са нещо като органови тръби. Това е особен орган, който функционира чрез смупване, а не чрез изтласкване на въздух, казал музикологът, но никой не му обърнал внимание така че той се оттеглил и създал миниатюрен модел на пещерата, от което спечелил достатъчно пари, за да си купи имение и благородническа титла. Неговият орган, Шенк, от е стандартен оркестров инструмент. Свиренето на него се отразява зле на белите дробове, защото работи чрез дишване, а не чрез издишване. Така че се е създала напълно погрешната представа, че никой майстор на Шенк не може да надживее 40-те. Музикантът може да спечели бурни аплодисменти и да накара младите дами да хвърлят по него букети, а често да се хвърлят и те самите, просто като спрено време на изпълнението, за да се изкашля и изтрие устни с носна кърпа, напоена с кърваво червена боя. Това продължава, докато на останалите оркестранти не им дойде до буша и не се нахвърлят не върху попелето с ритници, юмруци, ногти и зъби. Пещерата станала известна като Ю, най-напред неофициално, а по-късно и официално защото ИЮ е името на легендарния император, за когото се говори, че е изобретил всички музикални инструменти, които не е изобретил в ухси. Пещерата продължавала да отмерва селанцестоенето с невероятна точност, но тъй като никой не знаел какъв е смисълът от това, явлението отдавна се е вписало в специфичната атмосфера на Пекин подобно на сладкокиселите извори, керамидено-червения прахоляк, жълтия пясък, носен от ветровете и мандаринския диалект. Точно така стояха нещата когато завързах лодката за кея в сянката на скалата, в която беше прословутата пещера. Издигаше се над нас подобно на гигантска ръка, стърчаща от водата. Господарят ли тръгна по повиещата се между гъстите шубраци пътека, която водеше към входа? На едно място спря и разтвори листъка, а аз отскочих назад и извиках от удивление. Поразително, нали? Мисля, че е зловещо. Отговорих аз, когато престанах да преглъщам. Това беше само една стара каменна статуя, но в първия момент, когато светлината я обля, ми се стори като жива. Представляваше получовек, полубуштер, приклекнал и със къщ. От отворената уста се показваше на зъбено каменно парче, остатък от щупения език. Лицето беше изкривено от гняв и излъчваше омраза толкова естествено, колкото аз излъчвах миризма на ферментирал рибешки сос. Докато се изкачвахме, старецът продължи да ми показва гротескни статуи, Общо 10 брой, и дори и най-човешката от тях беше неимоверно отвратителна. Вол, странно е, но има почитатели на изкуството, които ги считат за много красиви, каза господарят ли. Не можем да определим дали създателите им са ги смятали за грозни или за красиви, но всъщност това няма никакво значение. Това са изображения на второстепенни божества демони и освен ако заедно с небесния господар не сме попаднали в плен на изумителни иллюзии, можем да кажем, че сме видели наяве създания от същата порода. Помислих си за еднокракия музикант, за крадеца на клетки с маймонското лице и за дребния човек, хвърлящ огън, да не споменавам онова нише същество, таласама. Учителю, попитах аз, възможно ли е тези създания наистина да са красиви, красиви и ужасни, отговори той. Нашите далечни предци са нахлури в тези земи и са унищожили един народ и една култура, като са заимствали и пригодили за собствените си нужди това, което им се е сторило интересно. Теолозите ще ти обяснят, че по онова време на небето също е имало инвазия. Старите богове безмилостно са били сварени и местата им са заемани нови. Най-опасните и най-силните от тях са били умилостивявани с подаръци, титли и почетни места в пантеона. Не притежавах нито нужния опит, нито нужните познания, за да чувствам възбудата, която правеше господаря ли да изглежда с 40 години помлад, но все пак нещо от настроението му се предаде и на мен. Вол, тук на остров Хортензия и на няколко други отдалечени места последните велики художници на загиващата раса са хванали длетата си за последен път. Можем да приемем, че са умирали от глад, защото гладът е бил главното оръжие на предците ни, каза господарят ли тъжно. Също така можем да приемем, че са били полупобъркани, защото са отдали последна почит на боговете си, изобразявайки ги в пози на предсмъртна агония. Пред очите ти е един уникален автопортрет на загиваща раса, почти заличена от лице. То на земята. Но нима не виждаш какви чудни неща преживяваме в момента? Някои от старите богове са оцелели и сега се събуждат. Размърдват се след толкова време, прозяват се и се протягат, а ние с теб сме в центъра на всичко това. Вол, чувствам се като малко момче, което се е досвало, че е родено твърде късно, за да види с очите сиерата на гигантите. Но един ден чува хъркане, което разтърсва небето и невероятно земетресение разрушава къщата му, след което то открива, че долината, в която се намира селото му, ужасно прилича на обромен пъп. Сгърчените от болка каменни идоли, не мога да не призная това, въздействаха е на наблюдателя много силно, но все пак консервативният ми селски вкус си има някакви граници. Посочих напрел към една пролоки в шубраците. «Учителю, погледни това», казах аз. Над листата се показваше една ужасяваща глава. Сякаш някой скулптор я беше направил от мека глина и веднага след това жестоко беше забил пръстите си в лицето и кратко, за да я смачка. Не може ли да се допусне, че наред са, боговете, са били изобразени и някои зли същества? Попитах аз. Да ме убият, не мога да видя никаква красота в това нещо. Ужасната глава се втренчи в мен. След това устата и кратко се отвори и се разнесе ясен баритон. Трябва да знаеш, момчето ми, че цели армии прекрасни дами са се възхищавали от това лице. Хък! излезе от гърлото ми, или нещо подобно, и отскочих назад в един трънак. Ха! Възкликна господарят ли, на когото всичко това изглежда много допадаше. Ако не полудявах, бях сигурен, че в очите на гротесното лице проблесна весело пламъче. Храсталаците се разтвориха и на пътеката застана добре сложен мъж на средна възраст. След това той направи един извънредно изящен жест, който изразяваше нещо като престорено безразличие, и добави. Разбира се, това беше преди богът на красотата да полуде от завист, така че ще без безочието ти. За първи път видях усмивката му, която сега нататък щях да виждам често, беше топла и лъчезарна като изгряващото слънце и беше придружена от поклон толкова истънчен, че никоя оперна звезда не би могла да го повтори. Ваш покорен слуга и енших. Чиято незначителна професия е да движи марионетки върху сцена. Имам честа да разпозная и поздравя легендарния Каули, най-великия сред търсачите на истината в цял Китай. След това се обърна към мен. Предполагам, че ти си вол номер 10. Наистина няма защо да се чувстваш толкова притеснен, колкото изглеждаш в момента. Този чуден човек ми намигна и веднъж завинаги ме освободи от чувството за вина. Онзи ден казах на дъщеря си, че когато умра може да си спести разноските за погребение, като изправи трупа ми до тези статуи. Никой няма да забележи разликата. Богът на красотата наистина трябва да се е разкъсвал от завист. Това, което бях взел за художествен израз на страданието, всъщност се оказаха поражения, нанесени от едрата шарка, и едва ли някога бях виждал по-обезобразено човешко лице. Беше истинско чудо, че е запазил зрението си, а що се отнася до занаята му, кой не беше чувал за Енших, най-големия от всички купловоди. Поклонът на господаря ли не беше така изящен, но все пак беше доста добър. Удоволствието е мое, защото за Енших се говори, че е купловод на боговете, само временно напуснал небето. Дъщеря му също си е спечелила за виста на обикновените смъртни. Господарят ли изостави изкуствения официален тон и премина на народно просторечие? Гледал съм изпълненията ти три или четири пъти. Ако станеш по-добър, отколкото си, може да те обвинят в магиосничество. а като заговорихме за това, чувал съм, че дъщеря ти е несравнима в него. Не, не е вещица, поясни ми господарят ли и се засмя. Тя е жена шаман, шаманка, и е специалистка по старинните ритуали. За нея можеш да чуеш само добри неща. Той отново се обърни към купловода и добави с небрежен тон. Вол никога не е виждал Ио и ще го заведа да надзърне вътре. Това беше изтънчен начин да поискаш информация, без изрично да настояваш да ти я дадат. Йенших их беше известен и уважаван човек, но социалният му статус беше възможно най-низкият. Той нямаше никакво право, дори по-малко и от мен, ако не придружавах господаря ли, да се разхожда по остров Хортензия, това беше територия на аристократите. Но господарят ли не поиска от него да обясни присъствието си? Реши да го направи доброволно. Често идвам тук преди сезонните жертвоприношения. Целта ми е да открадна нещо, каза той с безразличие. Многократно съм молил за позволение да си го купя, но неизменно съм получавал отказ. За мен ще е чест, да имам свидетели на престъплението. За нас също ще бъде чест, отговори господарят ли изискано. И така, нагоре по пътеката продължихме трима. Господарят ли с удоволствие предостави водачеството на Енших? който умело си пробиваше път в трънаците докато не стигнахме до една скала, в която се чернеше входът на естествена пещера. Отпред имаше кош на ръчвакли и сиен ших запалихме по една. След това прекрачихме в гърлото на пещерата и се озувахме във вътрешността на прочутата Йо. Наистина не знам какво очаквах да видя там. Знам само, че се почувствах разочарован. На практика нямаше нищо за гледане. Това беше една най-обикновена пещера с загладени от водата стени. Средата на пода имаше малък кръгъл двор, а множество комини но тавана водеха нагоре и навън. Дори древният ултар представляваше един най-обикновен камък, почернял от огньове, горели преди хиляди години, и трябва да призная, че съвременните неща ме заинтригуваха много повече от древните. Това бяха няколко съндъка с церемониални материали, свързани с честването на новата луна, защото и по традиция се използва за такива цели. Йенших отиде до един от съндъците, вдигна капака му и се усмихна при вида на съдържанието му. Нима някой крадец би могъл да устои. Възкликна той. Аз погледнах в съндъка. Глина. Много специална глина, отговори кукловодът. Добивате от коритото на една река недалеч от кантон. Смесва се с благовония и след това от нея се правят ухаещи фигурки на жертвени животни. Опитвам се безуспешно да си купя, защото е идеална за моделиране на купли, преди да ги направя в окончателния им вид. Видях със страхопочитание как ловките му пръсти откъснаха парче глина и започнаха да го мачкат. Появи се чудесно засмяно лице на жена, а после, само с едно докосване, то се превърна в лице на плачещ старец. Нямам нужда от големи количества, но като изсъхне тази глина става чуплива и се налага да идвам до тук по няколко пъти на година, за да крада още, обясни и еншик спокойно, след което взе една топка глина. Овия внимателно в парче пергамент и я завърза за кръста си под туниката. Ще проверя дали не мога да ти издействам официално разрешение, каза господарят ли и сменни темата. Хайде да покажем на воорелефите. Един наш приятел има интересна хипотеза относно това чии изображения са те, макар и да не е наясно с какво точно са се занимавали първообразите. Иенших отново ни поведе сваклата си и, да си кажа честно, отново бях разочарован. Прочутият фриз се намираше в един страничен коридор, който се стесняваше и завършваше с дупка, която гледаше към езерото. В началото не видях нищо. Едва когато господарят ли ме накара да приближа факлата към стената, успях да различа фигурите, при това смъка. Представляваха осен мъже с качулки, очевидно изпълняващи някакъв ритуал. Камъкът беше почти напълно изгладен и не се виждаха никакви подробности. Всеки от шаманите, ако наистина бяха такива, Изглежда държеше в ръце някакъв предмет, но от него не беше останала и следа. Според мен не беше ясно какво правят, можеше да съдят Орис на нивата или да празнуват сватба. Няколкото останали символа отгоре, които господарят ли определи като изображения на птици, също не ми говореха нищо. Жалко, че не са се запазили поясни сведения, каза той със съжаление. Би трябвало да има и други изображения на тези осем шамана, но доколкото ми е известно, такива до сега не са открити. Дадох си сметка, че Йенших стои неподвижно и гледа в господаря ли. Разбрах, че преценява различни възможности, след което взе решение. Не ви казах пълната истина, каза той. Дойдох на острова, за да открадна още нещо. Струва ми се, че ще ви заинтригува. Последвахме купловода навън. Той тръгна наляво и започна да се изкачва по тяснала катошеща пътека, която водеше към върха на скалата и към астрономическите инструменти, използвани някога, за да се потвърждават предсказанията за слънчевите и лунните затъмнения в годишния имперски календар. Невероятно разситничество, каза янших и посочи лъщещата на слънцето метална, основа, върху която бяха поставени инструментите. Това е сплав от висококачествен бронз и драконово сухожилие, т.е. малко мед. Два пъти повече антимон и много калай. Струва цяло състояние, а ми трябва много, за да правя почти невидимите нишки за куплите си. За щастие, тук има предостатъчно материал. Би ми стигнал за няколко столетия. До металната платформа имаше камък и когато Йеншик го вдигна, отдолу долу дълбока дупка, достатъчно широка, за да се промушиш. Йеншик се спусна с факлата, която още носеше, след това се изкачи като я остави долу, за да осветява малката кухина. Няма място за двама, но ми се струва, че ще намерите моята малка мина за доста интересна, каза той тайнствено. Първи влезе господарят ли и чух остро възклицание. След това повиши щастливо глас. "Янших, всичко, което имам, е твое. След още няколко минути ме накара да го изтегля навън, а после се спуснах и аз. Факлата беше закрепена в една пупнатина и осветяваше ярко кухината. Най-напред видях какво представлява мината на кукловода. Работниците бяха изливали метала с невиждано разточителство и по пода, имаше големи истинани локви от него. Йенших внимателно беше картил от краищата им. Проследих с поглед на къде беше текъл металът и на стената видях каменен перваз. Да стана камен на маймуна. Извиках аз и чух как господарят ли се смее. Защото това не беше само мина, но и картинна галерия. 8. Намерих всичките 8, беше написал Матуан Лин, преди чудовището да пробори гърба му. Видях изваяните преди 3000 години в камъка 8 шамана с качулки, но тук подробностите не бяха изтрити от времето. В ръцете си държаха 8 клетки, точно като тази, която бяхме скрили под сламениците си. Глава 6. Скоро след това ние седнахме на металната платформа до астрономическите прибори и започнахме да пием вино, т.е енших и господарят ли се заеха да изпразнят козето мехче на последния, а аз, моето, което беше пълно с сок от сливи и оцет. Вътрешностите на купловода май бяха от желязо. Алкохолът никак не му влияеше и двамата с господаряли, който беше в приповдигнато настроение, се разбираха отлично. Янших, приятели, каза господарят ли, когато идваш на този остров, ти не съобщаваш за присъствието си на никого. Дали случайно не си бил тук и преди две нощи, в двойния час на овцата? Не, отговори и Енших. Тогава спях сладко-сладко у дома. Господарят ли посочи вилата на Матуанла и кратко Там се е случило нещо странно. Чул си, предполагам за таласама, заради който дяволската ръка не успя да подобри рекорда. Е, няколко часа преди да дойде на площада, този Чихмей без никакво съмнение, е бил ето там, където ти соча. Кукловодът погледна към вилата. После към Северното езеро, чието води се прискаха в подножието на скалата, и накрая към отсрещния бряг. Там беше Пекин, Зеленчуковият пазар, където съществото бе паднало и умряло. Ужасните белези от едрата шарка бяха ли шири и енших от нормална изразителност на лицето, но все пак дясната му вежда достатъчно красноречиво се повдигна към горния край на главата му. Но как? А? Ето, че се досети. Знаех си. Каза щастливо господарят ли и се обърна към мен, Вол, това е основната причина да сме отново на острова. Сега сме абсолютно сигурни, че Чихмей се е намирал край вилата на Матуан съвсем скоро преди да го открият в саркофага в гробницата на Въглищърския хълм от среща. Добре, а как е успял да стигне от тук до там? Предполагам, че не успях да се доискажа. Между вилата и Въглищърския хълм се простираше северното езеро, а дали Чихмей умееше да плува? Да си представиш как чудовището гребе невъзмутимо, седнало в лодка и поставило откъснатата глава между коленете си, беше абсолютно нелепо, а и сякаш още чувах думите на Леля Хуа по въпроса за таласамите. Вол, ако не можеш да избягаш на слънце, бягай към вода. Живите мъртвци се боят от нея и дръзват да се намокрят само в много край случай. Господарят ли даде на енших последната глътка вино и запрати мехчето в езерото под нас? Мога да предположа, че някъде тук имаш скрити кирка и лопата, каза той на кукловода. Нашата среща беше толкова щастлива, че бих искал да я удължа, така че, ако няма нищо спешно, което да изисква присъствието ти, бих ти предложил да ни помогнеш да открием откъде е минал таласамът. Очите на Йенших бяха много изразителни и в тях заблестяха искри. Фантастично! Ако не друго, поне ще мога да разказвам тази история с месеци, отговори той. Господарят ли се качи на гърба ми и тримата забързахме към вилата, като спряхме само колкото да вземем кирката и лопатата, които кукловодът беше скрил в една канавка недалеч. Скоро стигнахме до мястото, където тревата беше изцапана с кръв от мандарин и летяха рояци мухи. Помислих си, че господарят ли ще ни накара да се раздалечим, за да започнем да търсим следи от дълги ногти, но явно имаше нещо друго предвид, защото посочи купчината пръст, от която бе изпълзяло чудовището, и каза. Тази пръст уж била изкупана заради някакъв започнат, но недовършен строеж. Само, че на остров Хортензия се строи много рядко, а и не съм чувал за подобни планове. Опитайте се да намерите мястото, от което е извадена. Започнахме да обикаляме голямата купчина, като си пробивахме път през хръсталаци и бурен, след това разширихме кръговете до диаметър, отвъд който не беше разумно да очакваме. Че може да е изкупана пръста и пренесена на купчината, но не намерихме никаква дупка. Оставаше възможността работниците да са били абсолютни непрофесионалисти и да се хвърляли изкупаното отново върху главите си. Копахме на няколко места в копчината, но навсякъде достигнахме само до твърда земя и изгнила трева. Достопочтени учителю, пръста не е искупана, от тук, казах аз накрая. Трябва да е докарана от друго място. Тъкмо му това, каза благо господарят ли, си мислех и аз. Вероятността това друго място да се намира някъде около Вагиштарския хълм на отсрещния. Бряг е сто към едно. Таласамите никога не се отдалечават много от саркофазите, в които се хранят. Нашият изглежда е попаднал, може и да е бил задрямал, в купчи на пръст някъде около гробището и случайно заедно с нея е бил докаран до тук, а инстинктът му да се прибира у дома, му е позволил да открие пътя, по който е била прекарана пръста. Щом един чихмей е успял да направи това, Значи ще се справим и ние. Сега, след като вече знаехме какво търсим, не загубихме много време. Йенших замахна скирката към високите хръсталаци в подножието на една скала недалеч и едва не нарани левия си крак, защото се чивото не срещна никаква съпротива и описа почти пълен кръг. Разтворихме клоните и видяхме голяма черна дупка. Следите от тежко натоварени плазгачи, както и с буци пръст, пръст, премахнаха всякакво съмнение. Изтичах обратно при Ию, за да взема факли, и се спуснахме в тунела, който водеше на изток, към Имперския град и въгвиштарския фълм. Известно време се спускахме, но после тунелът се изравни и аз нервно вдигнах факлата си, за да огледам тавана. Не беше прокопан скоро. Може би беше стар колкото и Ио. На тавана видях движещи се черни петна, наподобяващи паяци, а от всякъде заплашително се чуваше капане на вода. Намирахме се под дъното на езерото и не ми се искаше да си мисля за срутвания. Единствените останали звуци издавахме ние. Чакайте! Каза господарят ли, той освети сваклата си една ниша в северната стена. Беше около 10 метра широка и 3 метра дълбока, а подът и кратко беше обсипан с каменни отломки. В дъното и кратко забелязах голяма, неодавна направена бръзда, а по някои от отломките господарят ли откри стари следи от длето. Сякаш някой е открил древен фриз и го е направил на парчета, преди да го видят другите, каза той. Вол, помниш ли отпечатъка, който намерихме във вилата на ма? Може би е направен тук. В края на краищата, пръста, прекарвана през този тунел, е струпала в задния му двор, така че няма начин да не е знаел нищо. Продължихме нататък, без да попаднем на нищо интересно. Нервите ни бяха изопнати. Бях сигурен, че цялото семейство на онзи Чихмей живее там долу, а факлите ни безпогрешно подсказваха приближаването на нещо за вечеря. Стисках Търнокопа като бойна секира, но не се случи нищо особено. След известно време тунелът започна да се изкачва и пред себе си забелязахме светлинка. Най-накрая стигнахме до няколко стъпала, които ни изведоха на каменна площадка, и пред нас се изпречиха дървена рамка и голяма двойна врата. Мъждукавата жълта светлина се процеждаше през процепа между крилата, които бях леко открехнати. Господарят ли ни даде знак да изгасим факлите? Мисля, че се изкачихме на нивото на земната повърхност, прошепна той. Струва ми се, че се намираме в изкуствена кухина под въглищарския хълм и това обяснява, защо пръста е трябвало да бъде изкопана и закарана на остров Хортензия. Там не би предизвикала забележки и коментари. Това подземие е било изкупано съвсем скоро, при пълна секретност, под именията на най-богатите мандарини. Тихичко се промъкнахме през вратата и влязохме в обширна зала, пълна с сандаци, струпани чак до тавана. На отсрещната стена имаше още една врата, през чието пролуки също се процеждаше светлина, но тя не беше изкуствена, а слънчева. Погледнахме през най-голямата от тях и видяхме водна повърхност. Ха! Прошепна господарят ли? Точно така! Това е контрабандистка афера, в която може би и кратко са замесени най-високопоставени мандарини. Пред нас е каналът в основата на въглиштарския хълм. Бержите преминават митническа проверка при ТК Тиен, за предпочитане през нощта, и бавно тръгват към Шоу Хуанг Тиен, за да оформят документите им за износ. На средата на пътя, тук, ги чакат добре обучени товарачи, които отварят складовете и пренасят съндаците. След съвсем малко баржите продължават нататък и получават печат за разрешен износ без никакви проблеми, защото малко преди това са минали митническа проверка, а товарът им не би е могъл да бъде подменен някъде по средата на канала. Той замълча и след малко добави. Ползата очевидно е двойна. От една страна, те могат да плащат минимални вносни мита за практически безценни стоки, а от друга, да подменят декларираните на митницата буклуци с товари които са скъпи и дефицитни, т.е. забранени за износ. Ако изнасените стоки се търсят от богатите варвари, печалбите от контрабандата трябва да са астрономически. Господарят ли се обърна и тръгна към дъното на залата, където имаше още една голяма единична врата? Когато я приближихме, чухме гласове и той я открехна внимателно. Пред нас се намираше алхимическа лаборатория с множество работни маси, отрупани със стъкленици, горелки, хаванчета за стриване и най-различни други таинствени прибори. Видяхме пет души, един от тях биеше на очи най-много, макар и да говореше най-тихо. Беше облечен в куприна с златни бродерии, а пръстените и другите му украшения биха били достатъчни, за да се откупят с тях един или двама пленени императори. Беше невероятно дебел и се движеше с особената грациозност на танцор, която притежават някои пълни хора, може би само във въображението на наблюдателя, защото човек очаква да види от тях единствено тромавост и непохватност. Другите трима очевидно го гледаха със страхопочитание. Едва ли преди това бях виждал по неприятни му от тези на тримата, които сякаш бяха поблизо до животните, отколкото до човеците. Водачът им ужасно приличаше на подивял Шопар и от сега нататък ще го наричам Шопар. Двама от останалите бяха братя, коварни, лукави, потайни и подли, и ги кръстих Чакал и Хиена. По лицето на четвъртия сякаш беше изписано, че е чиновник. Беше поставен на колене, ръцете му бяха завързани отзад на гърба, а в плитката на главата му беше забита четчица е за писане. Опърпаната му дреха беше изпоцапана с мастилени петна, а когато дебелият му заговори, той затрепери от ужас. Агентите ми съобщиха, че в някаква кръчма се изтърсил, че се каня да замина, за да изпълня важна мисия. Гласът му беше плътен и мек а некото в него не го правеше да звучи като мъркане на котка. Но не съм казал нито къде, нито каква е целта и кратко. Възропта чиновникът. Ваше височество, кълма се, че, драги приятелю, измърка пак дебелият, не се съмнявам в това, което казваш. Наистина, защо ти е да казваш нещо, което просто можеш да покажеш, да покажа. Но аз не съм показвал нищо. Извика чиновникът. Дебелият измъкна от джоба си една инкостирана със скъпоценни камъни котия и я отвори. От нея извади нещо, което не можех да различа от това разстояние, и му го показа. Така ли? Нима не е странно тогава, че агентите ми са намерили това нещо там, където ти така глупашки си го остарил. Намасата онази кръчма. Шопарът, хиената и чакалът се наклониха напред и заоблизваха устни. Мога да кажа, че преди хранене... Императорските тигри в менажерията изглеждат далеч по-добре. Ваше височество! Кълна се, бях забравил, че е умен. Изписка чиновникът. Стана по случайност. Винаги съм бил съвестен и съм си гледал добре работата. Моля, дайте ми възможност да изкупя моментната си глупост. Ще ти дам тази възможност, отговори дебелият смъркащия глас, само че тя няма да трае само един момент. Ще ти осигуря цяла вечност, за да изкупваш глупостта си, освен, ако фада не ти поставят други, поналежащи задачи. Дебелият хвърли в лицето на чиновника това, което беше извадил от котията. обърна се рязко и грациозно излезе през изхода в дъното на лабораторията. В момента, в който той се обърна, тримата други тръгнаха напред и затварянето на вратата беше заглушено от ужасни писъци. Не ми се навлиза в подробности. Тримата се проявиха точно като животните... На които приличаха, само че, за разлика от тях, притежаваха човешка изобретателност. Без да бързат и с наслада, те започнаха да умъртвяват чиновника. Беше ужасно. Най-накрая на пода пред краката им остана само куп кървава пихтия, а на тях им стана много смешно и излязоха да намерят парцали, за да почистят. Преди да разбера какво става, господарят ли се промъкна през вратата и на пръсти се приближи до останките на чиновника, така че да не остави следи. Започна да бърника в ужасните кървави парчета, докато накрая взе нещо и изсумтя доволно. След това отново се върна при нас на пръсти и затвори вратата. Прошепна ни да потърсим отворен сандък и всички тръгнахме между редовете. Усилията ни бяха на празни. Всички сандъци бяха номерирани, здраво заковани и запечатани с вусъчни митнически печати, които ми се сториха съвсем истински. Вусъкът на места беше протекал върху надписите, другаде се беше щупил. Тук там беше поставен на съвсем неподходящи места, с една дума, никакъв фалшификат. Господарят ли употреби много сподавени ругатни, а когато минах покрай кукловода, той вдигна поглед към тавана и свира мене. Нямаше нито един отворен съндък и освен ако не искахме да оставим имената и адресите си под формата на щупен печат, трябваше да се откажем. Дрезгарият смях приближаваше. Господарят ли се сепна и посочи с ръка, а енших и аз го последвахме обратно към тунела. Като се прикривахме зад сандъците и стъпвахме тихо като мишки. Шопарът, хената и чакалът бяха твърде погълнати от дебелашките си шеги за писъците на древния чиновник, за да забележат каквото и да било. По всяка вероятност бихме могли да си тръгнем с цял сандък, но господарят ли не искаше някой съвестен склададжия да вдигне тревога, и ни махна с ръка да продължаваме. Върнахме се в тунела без проблеми и усетих, че Енших се кани да задава въпроси, поради което го стиснах няколко пъти за ръката. Не, не, не. В последния лъч светлина преди да ни обгърнем ръкът, успях да забележа, че бръчките около очите на мъдреца се свиват в концентрични кръбове, което означаваше, че му трябва тишина, за да размишлява. Когато се отдалечихме достатъчно и ми умръзна да крача пипнешком, запарих факлата си и старецът не възрази. Като стигнахме до нишата, той я взе от мен и внимателно разгледа мястото, от което бяха изкъртени каменните отломки, без да спира да ругае монотонно. След това изведнъж излезе от унеса си и се обърна към енших. Е, приятелю, замесихте в нещо, което не бях очаквал. Добре поне, че не ни хванаха. В отговор енших му показа удивителната си, великолепна усмивка. Беше ми безкрайно интересно, отговори той съвсем искрено. Би ли могъл да ги арестуваш. Струва ми се, че не, каза господарят ли. Дебелакът, който нареди да убият чиновника, е не друг. А вторият повлиятелност е внух на империята, известен на хората като ликотката. Има ранг на министър. За да го арестувам, ще ми трябва заповед, подписана от сина на небето, а докато я получа, контрабандата ще бъде прекратена, подземието ще се е превърнало в дом за нещастни сираци. А старата майка на чиновника ще се кълне, че горкото и кратко момче е починало от на треска, когато е било на 4 годинки. Господарят ли посегна към виното, но си спомни, че е свършило. Искам да ги пипна за контрабандата, а не за убийството, продължи той. И това няма да е никак лесно. Господарят ли извади едно малко нещо и го вдигна нагоре в светлината на факлата? Чаен лист? Очуди се и енших. Точно така. При това много лош сорт. Разбира се, добрият чай е забранен за износ, така че, ако се продава нелегално на варварите, от него би могло да се натрупа истинско състояние. А този тук може да се изнася с тонове. Това е, тача, най-ефтиният възможен чай и при това е развален. Вероятно го е заливало наводнение. На практика не струва нищо и все пак именно това ли с черикотката хвърли в лицето на чиновника и очевидно е било толкова важно за него, че нареди да убият кретия нещастник, само задето дето го е изнесъл. Вие обяснете защо? Не, благодаря, каза иен Но искам да помоля за една услуга ако е по силите ми, дадено, отговори господарят ли великодушно. Считайте, че участвам във всичко това и ви предлагам услугите си, ден или нощ, винаги, щом обстоятелствата го изискват. Дълбоко в очите на енших заблестяха и затанцуваха искрички и отново слънчевата му усмивка озари развалините на лицето му. Животът ти иначе е толкова отекчителен. Каза той. Стигнахме до острова, където остарихме копловода да довърши работата си и аз загребах към града. Господарят ли имаше да прави още много неща и не желаеше да губи никакво време. Накараме да найема един паланки и ни тръгнахме от кабинет на кабинет, от чиновник на чиновник, за да научим сведение тук, някой слух там, и слънцето отдавна беше залязло, когато се отправихме към дома. Умирах от глад, но поне господарят ли беше задоволил един друг свой апетит. Всичко е съвсем официално, каза той твърдо. Ликотката си осигурил охраната на вълчия полк и смята да пътува до Янмен шанси, за да разговаря с великия страж. Вол, какво ли не бих дал, за да можех да съм муха на стената в стаята, в която се срещнат. Този нещастен чиновник е бил осъден на смърт само заради това, че е намекнал за евентуалното пътуване на Ликотката. А какво толкова секретно може да има в един разговор с великия страж на Йемен? Разбира се, аз не можех да отговоря. Съсредоточих се върху бунта в стомаха си. Докато платихме за паланкина и се отправихме нагоре по тясната пътека към колибата на господаря ли, за да се преоблечем, преди да отидем да вечеряме при едноокия лонг. Луната отново светеше ярко и старата баба Мин от съседната къща вече ни очакваше. Само не големи маймуни! Извика тя от прозореца си и се наведе, за да размаха юмрук. А! изненадано възкликна господарят ли. Краци ви идват! Джепчи ви идват! Главорези и ви видват. Ден и нощ. Пияници и главци, курви и пирати, затворници и фалшификатори, добре, добре, добри само неголеми маймуни. Изпищте баба Минг на края на силите си. Господарят ли замръзна? Да не би случайно тази маймуна да имаше безвкусно нашарена муцуна. Попита той, че каква друга маймуна може да дойде при теб. Извика старицата. Не искам никакви маймуни с червени носове, сини бузи и жълти бради. Аз се втурнах в колибата, но лошото вече бе сторено, всичко беше обърнато наопаки, а таинствената клетка я нямаше. Глава 7 До сега бяхме посещавали небесния господар само в кабинета му, но сега господарят ли ме заведе у дома му, при това още в ранни зори? Обясни ми, че светецът се будел още с изгряването на зорницата. Отвори ни една възрастна прислужница. Тя добре познаваше господаря Ли, така че ни пусна в семплата почти празна къща без да задава въпроси. Вътре опитомени елени си играеха с кучетата, с които бяха отраснали заедно. Домашни папагали вдигаха врява недалеч от котките, а един стар сънлив бухал отвори очи и каза «У! След това отново излязохме навън, в най-известната част на градина в империята. През пролуките в листъка прозираха първите слънчеви лъчи, а долу се виждаха малкият кей и специалната рампа» която позволяваше на небесния господар да се качва в лодката си. Самата градина не може да бъде описана, макар че бещет писатели са се опитвали да го направят. Цялата работа беше в простутата и кратко. Преброих три езерца с рибки, купчина камъни, десет дървета, толкова стари, че и по най-малките им клонки висяха махове и вишеи, малка полянка, на която имаше статуя на лаоцу, много раздърпани храсти и незнайно колко цветя. Това беше всичко, но то не може да обясни чувството за безвремие, което обвива като вуал всеки посетител, усещането за нещо непрекъснато, без начало и без край. Може би най-близо до истината е Йоан Мей в популярната си песен, «Градината на господаря», но дори и той признава неуспеха на произведението си като цяло, с изключение на първия куплет. Вятър тъй древен около пее. с аромата на прорет и лято, тъй нежно той вее. Ела тук! О, приближи се! В хилядите от минали дни потопи се! Когато приближихме, небесният господар довършваше сутрешния си чай, седнал край една маса, направена от малък воденичен камък. Здравей, Као! Поздрави той весело, но имах чувството, че тази веселост трябва да си пробива път през дебела пелена от тежка умора. И светла добра утрин на теб, Вол! Други гротескни убийства ли ви водят насам? Да, едно! Но тъй като беше безкрайно жестоко и зловещо, не бих го нарекал, бротескно, отговори господарят ли и разказа подробно това, което бяхме видели, като спираше и се връщаше назад, когато усетеше, че вниманието на светеца отслабва. Ликотката, а? Каза накрая небесният господар. Това никак не ми харесва, Као. Той е много могъщ и много хлъзгав. Съмнявам се, че ще успееш да го уловиш и осъдиш за убийство. Точно това казах и на приятеля ни купловод, отвърна господарят ли. Според мен единствената ни надежда е да разберем точно с каква контрабанда се занимават и да ги притиснем заради нея. Трябва да принудим дребните риби да обвинят мандарините в убийство, без значение дали е вярно, или не, а след това да накараме тях да хвърлят всичко върху могъщия евнух. Доста е объркано, а може би и излиза, до някъде, от рамките на закона, но не знам какво друго бихме могли да направим. Действай в рамките на закона, као, посъветва го небесният господар внимателно. Да, учителю, отговори господарят ли прилежно и кръсто са като ученик по и средния пръст на лявата ръка зад гърба си. Да си призная, не мандарините, евносите и техните далавери и убийства ме интересуват. Готов съм да се обзаложа на каквото поискаш, че ролята им във всичко това, което се разиграва в момента и което е безкрайно важно, е само незначителна. Учителю и приятелю мой, как би разтълкувал появата на тези древни клетки, които може би са принадлежали на 8-те шамана? Ами появата в същото време на тези второстепенни божества демони, принадлежали на една унищожена религия. Ами това проклето маймоноподобно създание, което може би е съучастник в убийствата на мандарини и със сигурност краде клетки, включително и моята. Небесният господар се поче по носа и свира мене. Откъде да знам, као? Най-напред, сигурен ли си, че шарената му на маймоночовека човека е истински? Не е ли качествен театрален грим? Истинска е, отвърна господарят ли без сянка на съмнение? Вол, да, учителю, истинска е, потвърдих аз. Луната светеше много силно, а също и лампите в стаята. Можех да видя и порите на кожата му. Не, не беше боя. Небесният господар се замисли. Не мога да се съсредоточавам вече, каза той след малко. Аз съм като старо дърво, което умира от към върха. Ще ви кажа нещо. От 6 нощи насам сънувам един и същи сън. Започва с майка ми, която умря преди 60 години и завършва с това как се опитвам да намеря обувките на баща си. Няма да видя как се сменят листата тази есен, Као. Не мога да мисля достатъчно добре, за да ти предложа нещо разумно. Какво смяташ да нравиш? Забелязах, че кожата на светеца е станала почти прозрачна и че дори усилието да седи изправен го уморява. Очите ми засмъдяха от сълзи. Да сънуваш мъртъвци и след това обувки, без никакво съмнение, е предзнаменувание, че скоро ще се присъединиш към първите, защото обувки и среща след раздяла са умофони, сиех. Ключът към всичко изглежда са тези клетки, каза господарят ли. И двете принадлежаха на мандарини, които вече не са живи и за които можем да приемем, че са участвали в контрабандата. Едва ни е случайно, че изходът от тунела се намира буквално в задния двор на Матуанлин а пък надписът на гърба на отпечатъка свързва клетките с някакво търговско начинание. Няма да е неразумно да се допусне, че останалите клетки се намират у другите членове на конспирацията, така че да открием клетките означава да открием самите тях. Освен това се надявам да разбера защо, мътните ги взели, тези клетки са толкова специални. Лекотката ще замине за мен, за да разговаря с Великия Страж и, според мен, е много добра идея аз и Вол да присъстваме на срещата. Уморената стара глава леко се надигна. Как? Небесният господар сякаш възвърна част от силите си. За да стигнеш до Емен, ще трябва да преминеш през множество разбойнически територии. Остава пътят по море, но можеш ли да си позволиш да найемеш два военни кораба, за да те защитават от пирати? А дори и да стигнеш до там, как смяташ да присъстваш на самата среща? Господарят ли се ухили? Лекотката ще пътува по дългия морски път и ще го охранява вълчият полк. Ако всичко се уреди както съм го замислил, аз и Вол ще можем да пътуваме бавно и спокойно по суша, да се наслаждаваме на природата и няма да има нужда да се безпокоим заради никакви разбойници. За мен това беше ново, така че се наведох нетърпеливо напред, а господарят ли ми смигна? Наличу какво каза Йен Шиф. Той също се зарази от нашата борест и иска да участва в разследването, доколкото е в състояние да разбере за какво става дума, разбира се, а ащо се отнася до премеждията по пътя. Чувал ли си да има разбойник, който до дотолкова си е загубил разсъдъка, че да се захваща с пътуващ кукловод? Той беше прав, разбира се. Никой не закачаше кукловодите. Те носеха радост и смях на всички, както на разбойници, така и на войници, а и пътуваха под закрилата на повече божества, отколкото по-голямата част от жреците биха могли да призоват. Господарят ли се обърна към небесния господар и намигна? Освен това дъщерята на Йен Ших е прославена шаманка, независимо, че е много млада. Защитен от кукловод и шаманка бих отишъл и до бърлогата на трансценденталната свиня, що се отнася до самия разговор, ще почакаме и ще видим как ще се развият нещата. Естествено всичко зависи от това, дали Йен Ших ще се съгласи и дали дъщеря му ще тръгна с нас. Светецът Кимна, доведи ги да ги благословя, ако искат, каза той. Също и Вол, добави светецът и кимна към мен. Ти нямаш нужда от благословия, Као, защото отдавна съм решил, че Височайшият джеда е запазил удоволствието да те благосливи лично за себе си. Ще го направи веднага, що му спее да събере достатъчно мълнии. На следващата сутрин, заедно с зорницата и първия светлик, пред вратата на Небесния Господар застанахме четирима. Петима, ако се брои и подаръкът. Йеншихи слуша много внимателно господаряли, и когато споменах животинките, които се разхождаха на воля в къщата на светеца, се замисли дали още едно животно би било подходящ подарък. Когато господарят ли го видя, реши, че наистина ще бъде добре дошло. Беше малка светлока Маймонка с купринено мека зеленикава козина, а аз никога не бях виждал толкова удивително интелигентно същество. Беше обучено да донася определени предмети по команда и да изтръгва три различни тона от пипата пет. Макар че го правеше много рязко. Освен това, чудесно имитираше човешки жестове. енших държеше за ръка мамонката, облечена с малка туника и шапчица, и когато докосна челото си и попита, къде ти е възпитанието, тя се поклони изящно на светеца и той остана очарован. енших, значи а. Веднъж съм те гледал, инкогнито разбира се, защото изпълняваше сламения хонг. Не съм се смял така. Откакто Абът наобърка един от новоизмислените церемониални съдове с нощното си гърне и след това миропомаза следовниците си със съдържанието на последното, каза щастливо небесният. Господар! А това е красивата ти дъщеря, така ли? Колко много си приличат кукловодите и шаманките! За ужас на теолозите! Ако се чувствам по-добре, когато се върнете, искам да дойдете да си поговорим на дълго и на широко. Той ни благослови и се помоли за успеха ни. Старата прислужница вече беше научила на изуст списъка с командите и накара малката маймунка да ни махне за довиждане, когато тръгвахме. Не мога да опиша сбогуването с повече подробности, защото вниманието ми беше изцяло за ето с нещо, по-силно от всичко останало, дъщерята на купловода. Името и кратко беше Юлан. Шаманките се обучават съвсем млади и тя беше учила от майка си, а аз се почувствах много недодялан и невеж, когато разбрах, че тя, не повъзрастна от мен, вече беше пълноправна жрица на древните култове и практикуваше тайнства и магии, за които не смеех и да мечтая. Нейният свят се издигаше много над моя, дори когато бяхме на едно и също място и поставени при еднакви условия, но тя не се държеше високомерно. Като име Иолан означава «Магнолия», но когато е употребено в определен контекст, може да означава и усмихваща се в себе си». Точно така си я представях, тиха, красива, далечна като облак, но никога високомерна. Никога укоряваща, усмихваща се в себе си. Тя работеше заедно с всички нас, за да помага на баща си за представленията, но никой не можеше да участва в нейната лична работа. Помня една вечер, когато стигнахме до някакви далечни планини, в чието тъмни крисури все още живееха диви хора. Иолан изведнъж се изправи в светлината на огъня и отиде там, където започваха сенките. Сякаш по чудо, от тъмнината бе изникнало някакво момче. Кожата му беше кафява, имаше високи скури и безизразно лице. То протегна напред клон без листа, на чиято кора бяха изрязани някакви белези. И Юлан ги огледа внимателно и му каза да чака. След няколко минути се появи облечена в дреха от мечешка кожа, с чанта, пълна с различни свещени предмети, и се изгуби с момчето в нощта. Баща и кратко не каза нищо. Едва след като Юлан се скри от погледите ни, той сподели. Майка и понякога изчезваше с дни, но винаги, когато беше готова за това, ме намираше отново. След това заговори за друго. Но тя не беше отишла далеч. По-късно, когато се готвехме да спим, от върха на близкото възвишение долетяха странно виене и припяваме. След това един глас извика: Хик. Господарят ли се прозина и измърмори? Сега ще чуеш, Фат. Учителю! Попитах аз. Фат, прокънтя отчетливо от към възвишението. Това е нещо тибетско. Не забелязали, че това момче имаше тибетски черти? Някой е умрял и са помолили Юлан да преведе душата му безпрепятствено в отвъдното, обясни той. Най-напред Юлан трябва да я освободи от тялото, което се прави, като отгоре в главата на мъртвия се пробива дупка, за да има откъде душата да излезе. Шаманките практикуват това върху себе си със сламка. Учителю, гледай Господарят ли откъсна една сламка и внимателно я сложи върху главата си? Хик, възкликна той и се опули, а сламката започна да се движи и да се накланя, сякаш краят и кратко потъваше в някаква дупка. Фът, извика след това и сламката застана права. След това ми показа как я вади от дупката и я хвърли. Хубав номер, нали? Сега Йолан трябва да преведе душата през пустош, населена с зверове и демони, като я подпомага с заклинания и молитви. Ще се занимава с това цяла нощ. По-добре легай да спиш. Той се обърна на другата страна и скоро захърка, но аз цял час се правих на глупак с една сламка. Изобщо не разбрах как става, но нека не избързвам. Всъщност исках да разкажа за първата вечер, след като тръгнахме на път, макар че не се случи нищо особено. Устроихме лагера си на един хълм, когато слънцето тръгна към залез. Огромният фургон, Куклен театър на Янших, беше укъпен в розова светлина и той и аз се канехме да опънем платнището, което предпазваше сламениците ни от русата. Започнахме да набиваме с чукове металните цокли, в които влизаха бамбуковите подпори, поддържащи платнището, а господарят ли започна напевно да отмерва ритъма на ударите ни. Тогава чистият глас на Юлан се възвиси до облаците. Беше импровизация върху сцената, пред очите и кратко, стила на Лючо. 5. Кацнали гарги. 4. Ниски облака. 3. Диди гъски. Два. Реда върби. Един. Лъч на залязващо слънце. Подпора? Извика господарят ли и ръката на Иулан случайно до моята, докато помагаше на мъдреца да постави подпората на място. Достойни учителю, попитах аз по-късно, когато бяхме легнали на сламениците си, вярно ли е, че шаманките не могат да понасят своеволни мъже? Той измърмори, гъхъррршашашашаш, или нещо подобно. Потърсих преднаменования сред звездите. Учителю, вярно ли е също така, че досъните шаманки са пострашни от тигрица с малки? Той се обърна към мен и каза сънливо, може и да си прав, момчето ми. Някога познавах един сладостръстник. Беше наполовина жребец за разплод, наполовина разярен бик. Наричаха го Тонг подутия. Един ден Тонг посегна слапите си на една малка хубава шаманка. А тя му хвърли едно око и започна да произнася думи на непознат език. Изглежда нямаше да каже нищо повече. Откъм към му чух хъркане, след това нещо го задави и той измърмори между две прозявки. Сега го наричат Янгуей. Хъркането започна отново и след миг разбрах каква е връзката между тонг Тонгподутия и Янгуей, което означава «хлюмнал пенис». «О!» Казах аз. Глава 8. Тъй като ли щеше да пътува дълго време по море?» Имахме достатъчно време, за да позволим на Янших по пътя да дава представления и да понапълни ковчежето си. Струва ми се споменах, че всички му помагахме. Иолан свиреше на няколко инструмента и пееше много хубаво, господарят ли показваше магии, предсказваше бъдещето или лекуваше болести, според настроението си. А аз излагах черна качулка и със зло усмивка се борех срещу местните шампиони, които си плащаха за тази привилегия, но имаха шанс да приберат значителна печалба. Ако ме победят, още от 10 годишен изхвърлям хора от тепиха, така че изобщо не се притеснявах, че мога да загубя, но и никога не съм наранявал никого. Както и да е, имам да разказвам за по-важни неща и не мога да си позволя да отделя много време на онези дни, макар че ми се иска. Ще се задоволя да нахвърлям само три кратки случки. Първата стана през един топъл следобед на пазарния площад в някакво малко градче, купловодът и дъщеря му бяха в фургона и се готвеха за представлението. Аз бях приключил с борбите и изливах ведра студена вода върху главата си, така че идваше ред на господаря ли. Той сложи на главата си едно някаква странна, плоска като дъска шапка с пискюли отстрани и облече робата си, покрита с символи, изобразяващи стоте и една борести заедно с боговете им. Качи се на подиума и започна да преглежда някакво местно величие с доста голямо шкембе, лилав в нос и зачервени бузи. Бъбреците, мой заблудени приятелю, не са нещо, с което можеш да се шегуваш. Каза господарят ли благо и размаха предупредително пръст пред лицето му. Сезонът на бъбреците е зимата, ориентацията им е север, а елементът им е вода, миризмата им е неприятна, вкусът им е солен, цветът им е черен, животното им е костенурка, планината им е хангшан, а богът им е Хсуан Мин, тяхната добродетел е мъдростта, чувството, им е страх и кратко издават тих стенещ звук. Ю, император на бъбреците е Чуангсу, дух получават от Хсуаниен, двуглави елен. Известен като черната тъма. От всичко части на тялото те най-малко прощават. Какво си правил с тези велики и опасни органи? Старецът има остри, кокалести пръсти, почти като длета, и доста сила в дясната си ръка, когато нещата опрат до в тялото. Мъчил си се да ги удавиш с вино от Чекианг. А, гръхъфеха. Виното на стотец цветя от Ченчианг. А, гръхъфеха. Виното на орхидеите от уси. А, гръхъфеха. Капещото вино от Тамин. А-Гарефефефе. Виното на златните вълни от Чинин. А-Гарефефефе. Вино, Зранце от Рая, от Хунан. А-Гарефефефе. Виното на ароматния сняг от Емучоу. А-Гарефефефе. Виното от старите бъчви на шанян. А-Гарефефефе. Иперливото жълто вино от Луанчен. А-Гарефефефе. Бялото двойно вино от остров Лючио. А-Гарефефе. Виното на декембрийския сняг от Кашин. А-Гарефефефе. Виното от горния край на бъчвата от Квантун, АААГРФФ, виното на пролета край езерото от Унтинг, от Чангша, АААГРФФ, и двойно пиперливото вино от Чинго, АААГРФФ. Мъдрецът пристъпи напред и се обърна към публиката с тържествен глас, а в това време пациентът му стискаше с ръце болните си места и стенеше сърце раздирателно. Приятели, помислете си за чудната природа на бъбреците и за добротата на божествата, които са ни ги дали. Започна той с напевен глас. Именно бъбреците произвеждат костния мозък и именно те дават живот на далака. Бъбреците превръщат телесните течности в урина, пораждат и подхранват космите. Служат на телесната сила и затова горният чифт е прикрепен за сърцето. Служат и на интелекта и за това долният чифт е прикрепен за таза, през който се свързват с гръбначния стълб и оттам, с мозъка. В тях се събира веществото на живота, което съдържа волята на човека и песента им е, мрачната ма», а танцът им е, зараждането на живота. Когато не се отнасяме с тях както трябва, те се подуват, стават чувствителни и много, много болезнени. А, гръхъхаха. За щастие, продължи господарят ли, като отвори малко сандъче, в което имаше множество шишенца. Императорската лекарска академия ми позволи да отделя малко количество от изумителния тоник за бъбреци на си, известен като еликсир на 9-те феи, и едва ли има нужда да ви припомням, че именно този еликсир спаси живота на император Уен. Съдържа канела, сяра, ливанто, смирна, камфор, драконова кръв, меден сулфат, мускус, горена стипца, меча жлъчка, жълт графит, гасеници, дъждовни червеи. купринени буби, цветове от слива, кръвешки търбух, жабешка плюнка, стрити нефрити, боракс, дървояди и охлюви. На някой от вас цената може да се стори малко висока, но умните биха се замислили какво ги очаква, ако не я платят. А, гръхахаха. Но в края на крайщата цялата отговорност за представлението носеше Йенших, а не господарят ли, така че учтиво, но твърдо, той попречи на стареца да ускубе кокошката до край. Все пак, отбеляза купловодът, тук ще се връщам още много пъти, а никак не е лесно да забавляваш жадни за мъст тълпи. Току-що споменах, че Янших носеше цялата отговорност, а втората случка изисква да кажа още няколко думи по този въпрос. Най-напред, още при първата ни среща, у него долових две много силно изразени особености. Оставям на страна трагедията седрата Шарка, която го беше обезобразила, Стресението трябва да е било ужасно, защото поведението и жестовете му бяха като на хубав младеж. Превърнал се в последствие в хубав мъж. Първата особеност беше светлината, която започваше да танцува дълбоко в очите му, когато го заплашеше някаква опасност. И изведнъж аз изпомних едно момче от моето село, което наричахме видрата и блясъка в очите му, когато се готвеше да скочи с главата надолу в плиткото езерце. Образувало се в каменната кариера в подножието на хълма, подвиг, за който никой от останалите не смееше и да си помисли. Често ми се струваше, че да стоиш прекалено близо до купловода е все едно да стоиш близо до огън. В който бавно гори дебела бамбукова пръчка. Това означава, че пламъците рано или късно ще нагорещат изпълнената с въздух кухина и експлозията може да те изхвърли във вид на огнена топка направо през стената на колибата. И стигам до втората особеност на купловода. Той беше аристократ и това не е метафора. От благородническо потекло? О, да, и аз мисля така, каза господарят ли, когато го попитах. От него просто лъха изтънченост. Според конфуцианството аристократизмът ти се запазва независимо дали се ползваш от благоволението на императора или не, а империята е пълна с горди синове, които работят инкогнито като рибари или пазачи на дивеч, тогава, защо не и като кукловоди. Някой ден енших може да реши да ни разкаже историята си, но до тогава трябва да му засвидетелстваме почитта си, като държимостите си затворени. Случката, която искам да опиша, е следната. Бяхме стигнали до един хан в края на някакъв град и не можехме да продължим, защото валеше силен дъжд, който превръщаше пътищата в кални тресавища. Иенших беше започнал да пие още рано сутринта, седнал сам на една маса въгъла. Късно след обед, той продължаваше да пие бавно и напоително, без изобщо да му личат лошите последствия от силното вино, но ставаше все по-вглъбен в себе си и по-замислен. Иолан, слава на Буда, почиваше в фургона. Изведнъж вратата се отвори с трясък и в хана влезе група благородници. Бяха облечени като залов и мокри до кости. Всички се умилкваха ераболепно пред водача си, който имаше зачервено лице и трескав поглед. Той изрева да донесат вино и да подсилят огъня, викна на нас, селяците, да се махаме и накара най-близкия до него да измете вонящия пот, за да може по него да стъпват височайши крака. Най-близкият се оказа и енших. Той стана лениво, вземе тлата, която беше подпряна до стената, и изгледа благородника с любопитство. Божества! Приликата е фантастична, изломоти той. Дали ваша светлост не е роднина на светлейшия господар Юен? Наглото безочие на червея, дръзнал да заговори тигър, накара благородника да унемее. Освен това, Юен означава рибешки очи. Не? Колко странно! Бих се обзаложил, че сте братя, продължи Янших. Изкусен ловец и легендарен войн, господарят Юен, след като с героизма си беше заслужил почести и висок ранг, а също и правото да отдава титлите си по наследство, бе удостоен от сина на небето с високата чест да го придружава при един поход срещу разбойниците и съдбата му отреди добра възможност да покаже колко струва при една среща с мърдотвъщата банда Емиаочия. Благородникът най-сетне осъзна невероятния факт че това долно създание се опитва да фамилиарничи с него, нададе яростен рев и извади меча си. Аз понечих да стана, но господарят ли ме хвана за рамото и ме задържа. Йенших небрежно балансираше метлата върху показалеца си, сякаш изобщо не виждаше блестящото острие. Какъв герой беше само? Каза той с възхищение. Нека излезе най-добрият от вас, извика тогава до Юен. Да се бие с мен в честен двубой. Каза го с достоинство, но сега трябва да отбележа, че тълпата, към която се обърна, беше грозно пияна. Такива се имя очия, въздъх на господарят ли? Благородникът изрева още веднъж и се втурна напред с замах, който трябваше да отдели главата на енших от раменете му, но кукловодът с лекота завъртя дръжката на метлата и острието на меча отскочи безпомощно в страни, където сряза на две една свещ и събори от масата някаква калайди се накупа. Да, за жалост, продължи енших тъжно, свинете се бяха скупчили един до друг, хиреха се пиянски и сочеха смазните си пръсти господаря и Юен. И избутаха напред готвачката си. Благородникът изкреща и замахна отново, но дръжката на метлата се стовари право върху китката му. Йенших сякаш не забеляза как приятелчето пълзи по пода, за да вдигне меча си. Тази готвачка беше доста едръжена, продължи той Страурентон. Имаше дебели белезникави ръце и зли очи. Няма да се бия срещу жена, извика галантният господар Юен, но кучката сграбчи величествените му кадрици, дръпна главата му напред и отхапа благородния му нос. Такива се имя очия, въздъхна господарят ли. Благородникът се опита да прободе и енших в сърцето, но париращият удар го завъртя и във въздуха присна кръв, защото дръжката на метлата се стовари върху носа му. Господарят Юен, продължи кукловодът. Реши да извади меча си, може би малко късно, но старата вещица се отнесе с пръстите му по най-отвратителен начин, докато ги отделяше от бланта му. След това отсече аристократичните му ръце до раменете. Такива се имя очия, въздъхна господарят ли? Благородникът замахна отново и силата на удара го завъртя в кръг, защото енших отскочи назад. Острието изсвистя на пусто във въздуха, дръжката на метлата отново подскочи, а благородникът изпища и се хвана за очите с две ръце. Мечът отново издрънча на пода. Дресният Юиен се оказа в неизгодно положение, но това не го сломи, каза с гордост и ших. Той пристъпи напред и ритна с крак свирепо. Може би щеше да успее и втори път, ако вещицата не беше отсякла и двата му крака до благородните колене. Такива семи очия, въздъхна господарят ли. Благородникът се изправи и се опита да отбие с меча си дръжката на метлата, но отново се строполи, обвил с ръце ранените си колене. Какъв войн беше господарят Юен? Каза разчувствания ших. Той величествено успя да пропълзи напред по корем и да ухъпе болезнено левия глезен на старата повлекана. Сигурно би успял да нарани и десния, но дамата не хранеше никакво уважение към правилата на цивилизования бой, което стана видно в процеса на изваждане на зъбите му. Такива семия очия, въздъхна господарят ли. Благородникът не беше пълен идиот. Когато дръжката на метлата се насочи към главата му, той отскочи два метра назад и закри устата си с ръка. Йен избърса една сълза от окото си. Макар и лишен от ръце, крака, заби и нос, доблесният Юен все още с достоинство продължаваше битката. Преминав отбранителна позиция чрез груби думи, дори мислеше да я наплюе, но повлеканата направи това действие невъзможно. Със съжаление трябва да кажа, че това, което последва, не е подходящо за разказване в никоя страна, освен в Тибет. Такива, въздъхна господарят ли, семия очия. Благородникът отново вдигна меча си и спря, за да размисли. След това претърсихме бойното поле, за да намерим поне една част от доблесния Юен, достатъчно голяма, за да можем да я изложим в светилището на Военната академия, където нашият герой би могъл да вдъхновява идните поколения. Ови! Останало беше само едно мазно петно в тревата. Иенших доби тъжен вид, но изведнъж очите му светнаха. Чакай! Може би и близна му ще свърши работа, а на нас ни трябва само едно малко парче от него. Зъбите му се обориха в усмивка, метлата се заклъти заплашително като глава на кобра и кукловодът пристъпи напред. Раненият благородник изпища пронизително, хукна през вратата и изчезна, без дори да вземе меча си. През цялото време останалите благородници от ловната дружинка стояха безмолно. Кукловодът се обърна към тях и изръмжа. Само толкова. Изръмжа като мечка, която всеки момент може да се разядоса. И след няма 5 секунди, в Хана не остана никакъв благородник. Аз бях парализиран, но господарят ли не беше. Вол, събирай багажа, каза той. Тръгваме веднага. След това се обърна към енших с твърд, укоряващ глас. Много хубаво, но човек не бива да си огажда чак толкова. Искрено се надявам, че не би го направил вчера и се радвам, че сме там, където си мисля, че сме. Танцуващата, изкряща светлина в очите на Енших постепенно угасна и погледът му се промени. Пое въздух дълбоко и сведе глава в разкаяние, което изглеждаше наполовина искрено, наполовина подигравка. Ти, разбира се, си прав, отговори той. Не съм достатъчно голям идиот и не бих могъл да го направя вчера. Но вече сме на границата на разбойническите територии и само след два часа никой благородник няма да посмее да ни преследва с армията си. Господарят ли сумтя недоволно и повече никога не спомена случката, но няма да съм честен до край, ако не призная, че когато събирах дърва за огъня, част от времето използвах, за да въртя една тояга във въображаем бой с несъществуващ благородник. Третата случка далеч не беше толкова елегантна и величествена. Изобщо не бих я споменавал ако последствие не се оказа толкова знаменателна. Придвижването ни през териториите на разбойниците изобщо не ни създаде никакви проблеми, точно както беше предрекал господарят ли. Купловодите навсякъде са добре дошли, освен това, хората извън закона изпитват суеверно страхопочитание към магиосниците, към които се числеше и младата Юлан. Скоро разбрах, че няма защо да се тревожа за нея и забелязах, че и баща и кратко не го прави. На петия ден от бяхме навлезли в земите на разбойниците, официално такова нещо не съществува, ние се сблъскахме с едно от тези съвпадения, за които хората, нямащи представа от живота, твърдят, че се случват само в книгите. Почетен гост в на разбойническия главатар, когато трябваше да развличаме с представление, се оказа не друг, а този, заради когато бяхме тръгнали на път, великият страш на портата на гъските, и е Скоро научихме защо е там. Неодавна той се оженил за дъщерята на главатаря на разбойниците, което според господаря ли беше признак за интелигентност. Също така научихме, че младата съпруга, която беше останала в Йемен, страда от някаква тайнствена болест, която никакъв лекар до сега не беше успял да излекува. Казахме, че пътуваме по-отделно, и енших и аз като купловод с помощника си, а господарят ли и Юлан като шаман и шаманка, специализирани в лечителство, и че сме се срещнали по пътя като сме решили да продължим заедно. За господаря Ли и Юлан никак не беше трудно да впечатлят Великия Страж и той ги покани да се опитат да излекуват жена му. Това, което искам да опиша, беше много унизително. Този път трябваше сам да подгрея публиката за кукленото представление, господарят Ли и Юлан нямаше да ми помагат. Така че на няколко пъти почти се оставих да ме победят, след което се направих на много ядосан и отвоих залога, а тълпата стана много възбудена. Шумът привлече вниманието на достопочтените гости. Забелязах как Великият Страш на Янмен ме гледа подигравателно. Беше заедно с група благородници, сред които и един човек, облечен като селянин. Професионален борец, а? Каза весело Великият Страш. Пишеш се много як, а? Като Катър или нещо такова. Велики Буда. Вижте как само се, му се надури мускулите. Мускулест Катър, казвам ви. Свитата му прие това като най-смешното нещо на света, но аз забелязах, че малките неспокойни очички на Великия страж не се смееха, когато се смееше устата му, а гласът му издаваше страх и жестокост. Предложи ми да се боря срещу в приятел. Оказа се, че това е човекът с дрехи на просто смъртен и след минута стигнах до две заключения. Първото беше, че между Великия Страж и новия ми опонент има нещо много повече от обикновено приятелство, поне това долових от фамилиарните отношения помежду им, и после, че въпросният тип не беше човек. Беше доста понисък от мен, но ми се стори по-тежък. Главата му сякаш беше забита в раменете направо, без следа от врат. Казвали ми, че и аз изглеждам така, но това същество нямаше и рамене. Освен това не можех ясно да различа нито кръст, нито бедра, нито задник. Копелето сякаш беше направено от едно цяло парче цилиндър от жилави мускули, който започваше при челюста и завършваше при коленете, след което се стесняваше малко. Когато се съблече и остана само по препаска, една пчела кацна там, където би трябвало да е лявото му рамо. Той не я е прогони с ръка, а само разтресе мускулите си, както правят магаретата, и цялата му кожа затрептя без никакво напрежение. Владееше тялото си перфектно. Вол номер 10, казах си аз, ти си много, много загазил. Съществото ме наблюдаваше с блестящи безизразни очи и когато едно трепване на мускулите му го изпрати на мястото на претендента в очертанията на ринга, аз го кръстих змията. Великият страж беше поел ел флага на рефера, тъй като имаше най-висок ранг. Спусна го надолу неочаквано, за да ме свари неподготвен, но аз знаех, че ще постъпи точно така и не се оставих да ме изненада. Реших... Че няма никакъв смисъл да търся слабите места на една змия, и за затова още спадането падането на флага бях във въздуха, където се извъртях, за да нанеса силен къмшичен удар с крак в кокалчето на влечугото. Той изобщо не беше очаквало подобно нещо, но въпреки това само спусна надолу ръка и удари крака ми толкова силно, че се завъртях като хвърчило без канап и се пьснах на земята сред облак прах. Успях веднага да скоча и да заема отбранителна позиция, но влечубото не си направи труда да ме нападне. Очакваше отново да отида и да го позабавлявам. Този път беше изпълнен с такова презрение, че дори не се опита да ме спре, когато посегнах да го хвана през кръста. Тогава разбрах, че хлъзгавата ласкавина на тялото му не е зрителна измама. Ръцете ми се плъзнаха безпомощно по мазната му кожа и с още едно разтърсване на мускулите си, отново ме изпрати на земята. Що за същество е това, което се разхожда на плескано но смазнина? Не ми остана време да разсъждавам. Змията пристъпи напред и следващото нещо, което осъзнах, беше, че летя към облаците, а после, че ги гледам наопаки. След това се тряснах в земята със села, която изкара всичкия въздух от тялото ми. Разбира се, глячугото можеше да приключи с мен още тогава, но вместо това започна да обикаля ринга и да се кланя под аплодисментите на Великия Страж и Свитата му. Използвах тази възможност, за да загреба две шепи прахоляк и да ги размажа по кръста му. Сега вече ръцете ми имаше за какво да се задържат и преди прахолякът да се превърне в мазнакал, аз го сграбчих и напрегнах всичките си сили, за да го вдигна. Успях, съществото овисна във въздуха над главата ми. Залитнах няколко пъти и го запратих с цялата си останала сила в краката на великия страж. Понякога се чудя как съм оцелял толкова дълго с пилешкия си мозък. Започнах да се кланям на разбойниците, надут като съм забравил се пояк. Но къде се е чуло и видяло някой да обезвреди влечуго, като го хвърли на земята? С това само можеш да го раздразниш и когато отново бях в състояние да мисля, имах впечатлението, че ме е налетял тайфун. Започнах да хвърча насам натам, да се премятам и подскачам, докато накрая не се оказах легнал по гръб. Змията седеше комфортно над главата ми, държеше ръцете ми вдигнати нагоре и беше увил крака около врата ми. Бавно, много бавно, започна да ги стяга и да ме души точно както блата постъпва с вечерята си. Великият страш на янмен се наведе над мен и започна да ме наблюдава. Езикът му се показа и облиза устните. Издаде някакъв подигравателен звук и зачака, вероятно да му изпея песничка. Докато дъхът ми секваше, петите ми започнаха да барабанят по земята, най-напред все по-бързо, после все по-бавно и накрая настъпи тишина. Не чувах нищо, освен някакъв приглушен гонг, но изведнъж натискът от слабна и успях да си поема глътка въздух. Великият страж погледна настрани и тогава видях над мен да застава една красива и едновременно ужасна фигура. Беше улам, обвила се саурата си на жрица като с блестяща броня, а очите й светеха от ярост. Нима искаш да разгневиш демоните на болестта, която измъчва жена ти. Попита тя и всяка дума отекваше като плющане на къмшик. Ти поиска помощ от тайнствата на и се закле да живееш праведно, докато не завърши речението. Как смееш да убиваш? Косата и кратко наистина беше настръхнала като козина на котка и ако не се намирах в такова положение, щях да побягна като ударено псе. Не знаеш ли, че така можеш да раздразниш трите трупа и деветте червея в собственото си тяло и по този начин да накараш духа на смърта, когато предизвикваш, да посети самия теб? Пусни този младеж и се моли на боговете да ти простят. Тя направи властен жест. Змията вдигна очи към Великият Страж, за да получи инструкции, а той отвърна на погледа му, спогледаха се като хора, които спят в едно легло. Стражът кимна. Натискът изчезна напълно и аз освободих ръцете си. Успях да седна и да разтрия врата си, а Великият Страж, Змията и Антуража им се отдалечиха. И Юлан също тръгна на някъде през редиците на сядали разбойници, които притеснено отскачаха в страни, за да и кратко направят път. Господарят ли беше дошъл едновременно си Юлан и беше взел змията на Мерник с един арбалет, за всеки случай, ако се окаже, че страхопочитанието и духовното превъзходство се нуждаят от известна материална подкрепа. Наведе се над мен и разгледа синините ми. Няма нищо щупено, каза той развеселен. Единственото увредено нещо е гордостта ти и ако бях на твое място, не бих се тревожил за това. Този тип просто не е човек. Забсхър, прохърках аз, опитвайки се да произнеса, забелязах, колкото се може по-добре. Така проблемът с посещението ни в Янмен отпадна. Господарят Ли и Йолан бяха поканени в двореца, за да лекуват болната съпруга на Великия Страж. Айенших и аз щяхме да сме добре дошли като попловод и неговия помощник. Оставаше да пристигнели котката, а змията вече ни очакваше. Имах силното предчувствие, че тази комбинация ще се окаже много интересна. Глава 9 Дворецът Фиенмен представляваше голяма мрачна постройка с защитен ров и подвижен мост, издигната преди много столетия, за да устоява на обсъдите по време на войната на Трите царства. С интерес забелязах как господарят Ли и Иолан огледаха обстойно всичко, по всяка вероятност достигнаха до някакво безмолно съгласие и решиха да прегледат болната съпруга на Великия Страш забавно. Когато излязоха от спалнята и кратко, господарят Ли попита, паразити? Юлан отговори, почти сигурно. След това двамата разпитаха много подробно прислужничките и огледаха няколпото декоративни езерца, пръснати из градината. Приготвиха едно шишенце с някаква миризлива течност и накараха болната съпруга да я изпие. Това би трябвало да свърши работа, каза след това господарят ли. И това е всичко. Попитах аз. Иолан ме погледна и хубавите и кратко устни се разтеглиха в лека усмивка, а господарят ли се засмя. Вол, ако питаш за конвенционалното медицинско лечение, отговорът е, да. Ако питаш за шаманското лечение, трябва да знаеш, че още не сме го започнали и според мен следващите две процедури ще ти се стоят много интересни. Оказа се, че това е меко казано, въпреки че в началото бях разочарован, защото нямаше да участвам. Започнаха да си шушукат с бащата на Юлан. Йенших написа набързо един сценарий добавяйки няколко свои предложения и те обявиха че жената на Великия страж е нападната от изключително зли демони, които се опитват да откраднат вишата и кратко душа хун. Обявиха изгрев слънце на следващата сутрин за част на решаващата битка с силите на мрака и ми казаха да отида на полето и да донеса чувал Урис. Чувал пчели, нямах представа за какво им са, и да набера много макове. И Енших ме остави да му помогна с инсталирането на оборудването и реквизита му в залата за аудиенции на Великия страж, но в края на краищата ми позволиха само да бия барабана а аз съм принуден да призная, че постъпваха правилно. Ако ми бяха отредили по отговорна дейност, може би щях да загубя разсъдъка си и да извърша някоя глупост, и като доказателство ще предложа следното описание. Докторите и демоните. Място на действието – дворцовата зала за аудиенции и призори. Завеси, за духа, тежки сенки. На подиум в дъното на залата има маса, покрай която са подредени факли. Горят благовония и залата е изпълнена с ароматен дим, миризмата на макове преобладава. Един прилеп лети хаотично във въздуха, блъсва се във факла, продължава да лети с краката нагоре и се приземява на пода, останал спечатлението, че това е таван. Хваща се за крака на един стол и се киска. Започва монотонно биене на барабан и влизат високопоставените лица, предвождани от великия страж, на Янмен. Настъпва тишина и се чува само кашляне и тътрене на подметки. Тишината продължава. Кашлянето продължава. Отново барабан, по-бавно, Дамдум, дум дам-дум, дам-дум, дам-дум, дам-дум, дам-дум, дам-дум. тишина, след което Великият Страж и придружаващите го лица подскачат на около метър във въздуха. Глас от никъде, доведете, болната, при, мен. Високопоставените гости отскочат страни, за да направят път на жената на Великият Страж, която внасят положена върху носилка с драперия. Тя е млада и никак не изглежда зле, тялото и кратко е силно и присъствието и кратко се забелязва, но без съмнение е болна. Изкачват носилката по стъпалата на подиума и я поставят върху масата. Носачите се покланят и се оттеглят през страничните завеси. Глас от никъде, демоните на болестта, когато са живели на този свят като мъже и жени, са извършили 9999 гряха. Заради тях сега те са свързани с ми. Душите им са потопени в страданията на хиляда епохи и за да се здобият стоплина и светлина, са им нужни невинни души, които да служат като фенери и обнища в царството на вечната нощ. Вие, що искате да плените душата на тази жена, покажете си. Тишина. Следва киска на изловещ смях, а в сенките вляво от носилката проблясват светлинки. Появява се детско лице, но това дете е зло и има зъби като на плъх, а очите му са ужасяващи. Появяват се още деца докато станат общо седем. Те приближават носилката заплашително и се смеят зловещо. Глас от никъде, блудницата от деветте кухи планини изпраща внуците си, но се бои да дойде сама. Добре, така да бъде. Следва ослепителен блясък, придружен от удар на гонг и облак дим, който се разсеива и от него се появява господарят ли, вляво от носилката. На главата му има висока шапка с криле, обсипана със звезди, които показват пътеката, по която поема, когато разговаря с боговете, в лявата му ръка е конят на нощта, когато язди при посещенията си в долния свят. Когато не го използва, конят има вид на бастун, с желязна конска глава отгоре и желязно конско копито отдолу. В лявата ръка на господаря. Лие вълшебното дайре, на горната му страна са изобразени изгревът, два коса, два коня и мечи зъб. Отвътре са изобразени буково дърво, две жъби, седем гнезда, седем девици и майката на огъня. Дългата му бяла роба е покрита с камбанки, кукли, кукари, икони и 27 -те метални диска, символизиращи дворците на луната. Той насочва бастуна си към демоните. Господарят ли, в името на Върховния, роден в хаоса, господар на Тау на Петте съвършенства и Седемте светила подканям те, махей се! Злите деца се смеят на шамана. Остите им са широко отворени, все по-широко, невъзможно широко, и от тях излизат облаци отровни пчели които жужат и се насочват към господаря ли. Той също отваря уста широко и когато пчелите започват да влизат вътре, ги превръща в зрънца орис и ги изплюва на пода. Но прииждат все повече и повече. В краката на шамана вече има купчина ориз, но изведнъж се появява още един враг, сред блясък и облак дим, до децата застава блудницата на деветте кухи планини. Лицето й кратко е синьо, крилата й кратко са черни, ръцете й кратко завършват с остри орлови ногти. Тя започва да отскубва и да мята стрелите, които я покриват като перушина. Господарят ли ги улавя с дайрето, но не може да защити и пациентката на носилката, тъй като демоните приближават все повече и повече. Господарят ли, о, безсмъртна дево на върховното тайнство, цвете на средния оригинал, носителко на меча и пояса на върховната непорочност, чуй на своя слуга и се яви с цялата си слава и гняв. Трета светкарица, трети гонг, трети облак дим и зад носилката се появява и улан. Тя е абсолютно зашеметяваща. Косата ѝ е сплетена като облак над сребърната трирога корона на нощната луна в първичната зора и след това е оставена да пада свободно надолу като абаносов водопад. Шапката ѝ от пера на буревестник е украсена с седемте сапфирени цветя. Аленият и кратко попринен кафтан е украсен с великата панделка на феникса, а около кръста и кратко е овид огненият нефритен пояс на шестте планини, сребърна капия виси мечът на жълтия флуид и пулсиращия фосфор. А на ботушите и кратко са избродирани жребците, които яздих в сенките и слънчевия блясък, кървавия кон на деня и перления кон на нощта. Иолан, върни се в дубката си, блуднице. Никоя невинна душа няма да освети мрака и да стопли смразените кости на черната яма, в която си изпратена от небесния височайш на свещената угърлица и деветте въздишки. Блудницата на деветте кухи планини, о, крилати мой. О, забати мой. О, ругати мои и надарени с ногти, мои! Долетете при мен! Долетете! Летете! Летете! Ужасна орда демони с остри като мечове крила, склюнове и щовки, с като копия, се спуска върху господаряли и юлан, които се отбраняват с меч и железен бастун, а тряскането, звънкането, дрънкането. пляскането напомнят шест сборища на ковачи едновременно. Съществата се оттеглят на безопасно разстояние и отново се спускат в коварна атака, но господарят ли протяга бастуна си и го разклаща, произнася думи на непознат език и внезапно се появява величествен кон. Той скача на гърба му, а Юлан тропва с крак, произнася тайнствени слова и ето, единият и крак е бос и кървавият кон на деня я приема на гърба си. Шаманът и шаманката се издигат във въздуха и там се развихря страховитата битка. От рето на господаря ли излизат месоядните коне, ужасната мечка, кълвящите очи косове и отровните жаби. Иолан се бие срещу налитащите демони с сапфирените цветя, превърнали се в сини тигри, великата панделка, която сега е дракон, и огнения пояс, който бълва пламъци и кипяща лава. Блудницата на деветте кухи планини, сражавайте се, скъпи мой! Сражавайте се! Не се предавайте! Блудницата е умна! Тя се измъква от бъркотията и се спуска към носилката с болната, а когато отново се издига, в острите си ногти стиска нещо топло и светло. Господаря Крис разява демоните, като обръща дайрето си наопак и освобождава дърветата, гнездата, девиците и майката на огъня, а Иулан Юлан обръща големия си жребец и съзира какво се е случило. Шаманката сваля триругата си корона и я хвърля, и не друго, а самата луна полита към блудницата, която сега пищи от страх. Малката светеща душа се измъква от ногтите и кратко започва да се отдалечава обезумяла, докато накрая не изчезне напълно. Господарят ли и Юлан се спускат след блудницата и последните демони и също изчезват, но гласовете им се чуват то тук, то там, то навсякъде. Господарят ли? Върни се, о, душа! На изтоки има великан изпо, хиляда крачки ръст и десет слънца, що топят метал, и камъка превръщат в пръст. И Юлан, върни се, о, душа! На юг са хората с боядисени лица и с черни зъби, а с къщи змии поблъщат човеци, като вкусни гъби. Господарят ли? Върни се, о, душа! На запад има движещи се пясъци, простиращи се до безкрая. Ще те погълне безната на бурята. Ще станеш на пихтия, зная. А отвъд пустиня страшна е. С червени мравки, като слонове. И улан. Върни се, о, душа! На север планината ледена. На огнения дракон е. Очите му червени са. А зъбите, ужасни. Смехът му див, безумен е. А нарите опасни. И небето там бяло е, трепти. Скувано студа. Господарят ли? Не можеш да се изкачиш на небето над нас, о, душа. Защото тигри, леопарди, пазят портата. И вълци кръвожадни бродят. И сполетата. И улан. Не можеш да се спуснеш и в безната на мрака. Защото там на девет кръга чудовище се е навило. С глава на тигър с три очи е. А тялото му е на бик носилката се обвива в облак дим. Когато се разсеива, се появяват господарят ли и Юлан с вдигнати към небето очи и ръце. Господарят ли, о, душа, но ние можем да ти покажем пътя към твоето тяло. Големият свят е с опасност и пълен, а в стария дом има зали, просторни и стаи спокойни, прекрасни тераси, разкошни градини, където лотоси гали, орхидеи люлее и мраморни зали с аромат, пълни лелеан и Юлан. Много безценни неща. Те очакват в стария дом. Венци и панделки, брокът, и куприни писани, юргани пухени, бродирани с бисери, балдахини бели над терп. Ще се ветреят. И свещи ароматни сярка. Светлина ще греят. Восподарят ли? О, душа! Виж, естията са готови. Орис прекрасен, ранна пшеница. Ребърца от теленце пълна паница. Костенурка яхния и, и. Козленца печени. Залети с сосове. Симена ненаречени. Гъски, готвени в горчиво и кисело, пътици крехки, кълки от жераф, пилета задушени, супи омайни, медени питки и захарни тайни, и рубинено вино, с вкус на мед, пречистено, свежо, охладено в лед. Високо в тъмните ъгълчета на сводестия таван се появява малка светлинка. Иолан, чуй как музикантите, заемат местата си, как звънтят към им, и пеят арфите, танцурите те очакват, флеопардови кожи облечени. Чуй цитрите и магията. Налютните им. Чуй тът на натимпаните. Светлината става поярка и започва да се спуска към носилката. Господарят ли и Юлан я насочват към черния дроб на болната, която наблюдава всичко това с очи, око като супени чинии. Господарят ли и Юлан? Твоят дом те очаква, о, душа. Любовта те очаква, о, душа. Животът те очаква, о, душа. Върни се. Върни се. Върни се. Светлината угасва, а шаманът и шаманката въвеждат душата в черния дроб на болната. Господарят ли затваря очи и тихо и казва да заспи. Иолан застава в предния край на подиума и се обръща към великия страж, но все още е обзета от таинствата. Иолан, болестта си отиде. Любовта и живота те очакват, но не забравяйте тал. Бъдете много внимателни с молитвите и жертвоприношенията си, защото звините гледат да се върнат там, където вече са се подвизавали. На трите достопочтени трябва да дадете девет дължини зелена бродирана куприна. Слугите на О нищо, защото се задоволяват извълнението на битката и радостта от победата. Върнете се сега в червения прахоляк на земята. Вратите се отварят и нахлува слънчева светлина, а гостите замаяни започват да извизат. Носилката се връща в спалнята, а ароматът на макове се устремява към небето. Аз се надигнах от пода, бях легнал до хилещия се прилеп. И поех чист въздух с пълни гърди. Иолан и господарят ли започнаха да поливат главите си с искани студена вода, а енших се спусна от скелето като сумтеше, протягаше ръцете и краката си и се мъчеше да фокусира погледа си. Мина доста добре, каза господарят ли, като се има предвид, че нямахме време за прилична репетиция. Виждал съм и по лоши изпълнения, отвърна енших. Иолан, както обикновено, не каза нищо. Тя мина покрай мен и излезе, смълчана, прекрасна, далечна като облак и усмихната в себе си. Виждаш ли, Вол, каза ми господарят ли малко по-късно, когато се разхождахме в градината на двореца, за един шаман определянето на даден медицински проблем и нужното лечение е само началото. В този случай не беше никак трудно да поставим диагнозата. Попови лъжички! Попови лъжички! Възкликнах аз. Точно така. Ти вече преживя една много неприятна среща с Великия Страж, така че може би ще разбереш булката. Тя е дъщеря на разбойнически главатар, момчето ми. Родена е на седло и се чувства щастлива единствено сред хълмовете, където е отраснала, а тук е затворена в тази мрачна каменна грамада, където трябва да прекарва времето си в шиене и клюкърстване с другите жени. Отгоре на всичко тя е длъжна да дари Великия Страж с деца. А не е трудно да си представим какво е мнението и кратко за това страхливо същество в трескави очички, което и кратко е съпруг. И как може да го приеме като баща на децата си? Господарят ли спря до едно от изкуствените езерца, недалеч от висока сива стена, покрай която имаше тераса? Поплови лъжички, каза той и посочи към зелената вода. Според едно от най-старите женски поверия. Ако една жена глътне 14 живи попови лъжички на третия ден след менструацията и още 10 на четвъртия, няма да зачене в продължение на 5 години, така че горката булка е гълтала бедните създания. Самите те са безвредни. Но не са безвредни паразитите и тениите им, които се заселват в стомаха на жената и я разболяват като жълта маймуна. Аз и Йолан дадохме на тази булка силно обезпаразитяващо лекарство и кратко забранихме да гълта попови лъжички до второ нареждане. А понеже има здраве като на кон, на практика вече всичко и кратко е минало. В физически смисъл. Господарят ли погледна замислено поповите лъжички и извади малко шишенце с капачка? Тук, продължи той, завършва конвенционалната медицина и започва шаманизмът. Каква полза има да лекуваш тялото, когато истинската жертва е духът? Помисли си само какво унижение е изпитала бурката дъщеря на разбойническия главатар, когато е била принудена да гълта попови лъжички. Как се е отразило това на самочувствието и кратко. Така че Юлан и аз, с безценната помощ на Йен я е накарахме да се чувства най-важната персона на Земята. Помисли си само, силите на доброто и злото да се борят за душата и кратко. Крайната фаза на лечението, разбира се, е да се премахне нуждата от попови лъжички. С течение на времето тя без съмнение ще реши проблема с намирането на подходящ баща на децата си но един уважаващ себе си шаман никога не би допуснал възможността междувременно заболяването да се повтори. С тези думи той свали капачката на шишенцето, отвори туниката ми отпред и пусна там долу един жив скорпион. Докато не се състои официално състезание по събличане на туника във всички по-големи провинции, рекордът ще принадлежи на мен. Точно за три секунди аз бях без дрехи и скочих в от осред. Оа! Уа! Уа! Уа! Или нещо също толкова интелигентно и започнах да се прискам с вода, за да махна Скорпиона. Извинявай, вол. Уверявам те, че преди това махнах отровата на тази твар. Помислих си, че ще е много смешно. Сигурно съм по и от небесния господар. Ох, ох, ох, завайка се господарят ли и се отдалечи доволно. Езерцето беше дълбоко по-малко от метър, така че докато се мъчех да разплета дрехите си и да си ги облека отново, Видът ми никак не беше скромен. Докато се мъчех да напъхам левия си крак в десния сандал, се появи много елегантен лакей и ме информира, че в двореца изискват присъствието ми. Той ме повери на една девица, която не престана да се кикоти докато ме водеше по стълбите. Най-накрая ме въведе в разкошна спалня с високи прозорци, които излизаха на терасата точно над езерцето, където в този момент поповите лъжички щастливо се промушваха през кайшките на липсващия миля в сандал. Хихи. -хи. Изкиска се жената на Великия Страж. Това никак не беше в нейния стил, така че веднага изостави и изгъна властно показалеца си към мен. Ей, ти! Ела тук, изръмжа тя. По-късно научих, че след 9 месеца родила син, 6 кг и 20 г, и му дала името Лионио. Предположих, че е имала предвид едно второстепенно божество, наречено Лиухай, и в такъв случай името на детето щеше да означава «щастливо теленце». Ако обаче е имала предвид едно друго второстепенно божество, наречено Луиланд, тогава името щеше да означава секси вол. Ще спрадо тук. Глава 10. Вечерта отново минах по края с поповите лъжички, но този път на гърба ми беше господарят ли? Шмугнах се тихо зад храстите и започнах да се катеря по стената. Далеч от нас, при подвижния мост, се чуваха фанфари и войници отдаваха почести. Мадрецът беше решил да приключи изцяло с лечението на жената на Великия Страж преди да се захванем с поважната работа, за която бяхме дошли, и наистина едва ли можеше да улучим подходящото време по-добре, защото сега в двореца пристигаше котката, седнал на паланкин, украсен с имперските дракони. Изкачването до покоите на Великия Страж се оказа смешно лесно. Големите камъни, от които беше изградена стената, бяха поставени неравномерно, така че имаше за какво да се хващам и къде да стъпвам. При това под прикритието на множеството балкони и тераси отгоре. Когато се прехвърлих през парапета на последната от тях, през един прозорец успяхме да огледаме коридора и да видим къде са разположени стражите. След това се прехвърлихме в недостъпния работен кабинет на Великия Страж. Защо не си окачат табела, ела ме ограби? Каза господарят ли отвратен? Оказа се още по-хубаво. В един тъменъгъл далеч от лампите и лунните лъчи, но все пак достатъчно близо до покритата с нефрит заседателна маса и подредените около нея възглавнички засядане, имаше петкрилен декоративен параван. В шкафа зад него господарят ли намери бутилка превъзходно вино, а аз, бурканче с най-вкусните мариновани водорасли, които някога съм опитвал. Скрихме се и зачакахме, но не се наложи да чакаме дълго. След по-малко, от час се чуха стъпки на стражи и церемониално дрънкане на оръжие, което обяви пристигането на великия страж. В залата влязоха само той ли котката и двама слуги, които запариха един мангал, сложиха чайните вода, поплониха се и излязоха, като затръщнаха вратата след себе са. Нямам търпение непцето на един познавач да оцени тази партида, каза ли котката мазно. Според мен, подобрението е поне 50%, но все пак нямам претенции да съм експерт. Аз също не съм. Но пък владея добре клишетата, които те използват. Великият страж се поклони присмехулно и двамата се разсмяха от сърце. Ликотката бръкна в пояса си и извади малък цилиндричен предмет, на който ми се стори, че виждам имперския печат. Беше бледозелен със светловиолетови оттенъци и явно беше твърд като парче дърво. Пръстите на господаря ли се забиха в рамото ми? Вол, това е чай на уважението, прошакна той. Чудя се как ли се дали право на този мазен е да го употребява. Въпросът, разбира се, беше риторичен, така че не казах нищо. Евнухът отряза със сребърен нож няколко тънки парченца от твърдия цилиндър, а Великият Страж ги раздроби на прах сребърно хаванче. Много церемониално той прекара праха три пъти през сребърно сито и изсипа равно количество в две копички от най-фин порцелан. След това взе чайника и ги напълни с гореща вода. Започнаха бързо да разбъркват с бамбукови клечици. Най-напред течността стана бяла после синюсив кава и накрая синкаво-златиста, ароматът, който достигна до ноздрите ми, беше наистина превъзходен и можеше да бъде само на чай от най-добро качество. Те се поклониха един на друг, вдигнаха купичките към устните си и сръбнаха от течността. Изведнъж великият страш направи гримаса и изплюпи тието в мангала. Пак има вкус на камилска пикня, каза той я досъно. Е, не съм казал, че е перфектен, но наистина е подобър, добър възрази внухът. Опитай още една глътка, но недей да очакваш чудеса. Великият страш опита още веднъж и този път преглътна. Е, хубаво, призна той неохотно, сега е малко по-добре, но и бебе не можеш да заблудиш с него. Нима работата ние да заблуждаваме бебета? Работата ни е да заблудим варварите, каза Евнухът и се изска. Погледни непресуваните листа и ми кажи дали виждаш нещо нередно. Той подаде на Великият страш нещо, което той започна да разглежда. Буда! Това е чудо. Тази парти дали използвахте. Тази, при това най-лошата и кратко част освоили сме технологията перфектно и гарантирам 95% успех. Как вървят нещата при теб? Попитали котката. Още четирима варварски крале проявиха силен интерес. Двама от тях ще купят със сигурност, отговори оживено великият страж. Разбира се, най-добрият пазар би бил Рим, но морските пътища са опасни. А винаги съществува риск керваните да бъдат пленени от някой новоизлюпен амбициозен принц, който след това може да реши да изпрати чая обратно в Китай в знак на уважение. Представяш ли си ликотката потрепери? Не искам и да си го помисля дори, отговори той. Някакви промени в легендата. Великият страж свирамене. Защо да я променям? Не може да не обясним откъде сме взели стоката. А едва ли може да се измисли нещо по-добро от историята за пленения керван, превозващ чай за императора. Това, че не отдавна се ожених за дъщеря на разбойник, я прави още по-правдоподобна, а и никак, не е трудно да обясня, че славният тъст не може да пласира стоката в страната и за това се е обърнал към мен, за да му осигуря чужди пазари. Няма смисъл да позлатяваме нещо, което и без това си е златно. Тогава нещата се промениха драматично. Великият Страж извади една голяма карта и тък му започваха да обсъждат търговски пътища и нови пазари, когато в залата се чу висок пронизителен звук, който въпреки всичко беше приятен, наподобяваше бързо дрънкане на малка сребърна камбанка. Двамата веднага скочиха на крака. Великият Страж изтича до западната стена и откачи една картина върху пергамент, опаната на бамбукова рамка. Зад нея се показа врата на сейф. Гърбът му я закри така че не видях как я отвори, но когато се обърна отново, трябваше да се овладея, за да не извикам. В ръцете си държеше стара клетка, точно като другите две и звукът идваше от нея. Върна се и я сложи на масата. Видях в средата и кратко да трепти светлинка в синхрон с банката, но великият страж се наведе напред, протегна към нея ръка и рамото му не ми позволи да видя какво прави. Звукът рязко прекъсна. Светлинката започна да се разширява, докато запълни цялата клетка и след това очите ми за малко да изпаднат от местата си. Зад пръчките на клетката започна да се оформя човешки лик, който постепенно прие чертите на един високопоставен мандарин, когато бях видял на погребението на Матуанлин. Пръстите на господаряли се бяха впили в рамото ми като ножове, а бръчките около очите му се бяха сгъстили толкова, че се чудех как успява да гледа. След това устата на мандарина се отвори и ние чухме гласа му така ясно, сякаш беше в залата. Уважаеми колеги, случи се нещо невероятно. Наистина невероятно. Говореше толкова възбудено, че от устата му хвърчеха плюнки, и се наложи да направи сериозно усилие да се успокои. Всичките ни надежди, всичките цели, към които сме се стремели, но не сме могли да постигнем, сега може би ще станат реалност. Ако ви го кажа сам, никога няма да ми повярвате, така че имам честа. Имам удоволствието със страхопочитание да ви предам посланието чрез устата на неговия първоисточник. Да продължавам да говоря би било без очие. Ликът му затрептя и се разнесе подобно на облак, разкъсан от вятъра. След това късчетата започнаха отново да се събират и когато в клетката се появи едно друго лице, лице, което не можех да не разпозная, трябваше да сподаря нов, още по-силен вик на изумление. Защото беше самият небесен господар. Значи вие сте колегите на това същество, а? Попита той тихо. Лицето му изведнъж по и говорят му се превърна в рев. Вие, да по магарета. Вие, кастриранищи по газици. Вие, видеотени маймуни, чиято единствена дарба е да си приготвят вечеря от собствените си изпражнения. Мушнете изпоцапаните си слай на пръсти в ушите си и извадете от там торните брамбари, защото смятам да ви кажа какви безумци сте. Великият страж седеше като хипнотизиран, но за жалост не или котката. Той впи ногти в на домакина си и посочи трескаво към вратата. Стражато осъзна простия факт, че послушвачите се въдят, в дворците, точно както плъхове в хамбар. Грабна клетката и задърпа евнуха към южната стена. Там отвориха малка врата и потънаха в нея, а когато я затръшнаха след себе си, крясъците на небесния господар секнаха. Господарят ли също употреби някои обидни думи? И скочи иззад паравана и се втурна към вратата. Не можахме да я помръднем и когато погледнах през една цепнатина, разбрах, че само Шперц не би свършил работа. Оттатък беше залостена с дебело дърво и единствено стенобойна машина би ни помогнала. Трябва да разберем какво е намислил небесният господар, каза мрачно господарят ли. Твърде дълго е живял на страна от светската мръсотия и наистина не си дава сметка колко опасно е да се мъчижда над хитри щипове, които непременно ще бъдат осъдения на хилядата отсичания, ако ги заловят. Вол, да излезем през прозореца. Той скочи на гърба ми, аз се прекачих през парапета на балкона и се спуснах надолу по стената до залата за официални аудиенции, която беше обзаведена като разкошна тронна зала. Високият позлатен трон на великия страж беше поставен на един подиум, който излизаше от централната кула. Забравих да спомена, че конструкцията на двореца беше тип Бор. Това означава, че една каменна кула в средата подпира подовите гради на етажите, подобно на стъблото на Бора. Вол, каза господарят Ли, по всичко личи, че Евнухът и Великият страж тръгнаха към кулата, а в почти всички дворци тип Бор, освен за източник на въздух. Кулите се използват и за провеждане на тайни срещи. Накараме да вляза в залата, да се кача на подиума строна и да махна гоблените от стената зад него. Под третия гоблен беше скрито това, което той очакваше, малка полирана врата, през която също можеше да се влезе във вътрешността на кулата. Хукнах нагоре по витата стълба като вземах по две стъпала наведнъж. Надявах се, че небесният господар все още крещи и че гласът му ще заглуши шляпането на сандарите ми по камъка. Когато обаче стигнахме горе, видяхме, че няма само една стая за тайни срещи, а две, и че за да се стигне до втората, трябва да се премине през първата. Почувствах опасността веднага, щом господарят ли слезе от гърба ми, отвори вратата, обкована със злато, и прошепна. Ако не ме лъже чувството ми за ориентация, те би трябвало да са там вътре. Стори ми се, че чувам слаб глас, който би могъл да принадлежи на небесния господар, но стаята която трябваше да пресечем, за да стигнем до там, ми се стори по-интересна. Прекрачихме прага и нагазихме в дебелия 8 см червен килим. Стените бяха покрити с кадифе, а в средата имаше обромно легло копринен балдахин. Навсякъде бяха укачени портрети на едно и също същество, които го представяха в най-добрата възможна светлина. Портретите бяха на змията, но не бях в настроение да се възхищавам на великия страж за проявената нахочивост да постави както пасивния си партньор. Така и стаята си за тайни срещи толкова близо до работния си кабинет, зад залостената врата. Преглътнах шумно и като тръгнах на пръсти след господаряли, се опитах да изглеждам невидим, но без никакъв успех. Минах зад един параван с дракони и изневиделица ме удари някакъв летящ дънер, поне така ми се стори. Още не се бях приземил, когато змията улови господарели и елегантно бо натъпка в огромна емалахитова урна, Кадифето на стената омекоти страхотния удар. Надигнах се от дебелия килим и се спуснах към влечугото, което издаваше щастливи с къщи звуци. Тъй като проявих добрината да тръгна с главата напред, то започна да я подритва от левия си сандал към десния и обратно, сякаш беше детска топка. Когато накрая паднах на пода, на лицето му се появи странна змийска усмивка. Беше предназначена за добрия вол номер 10, който любезно беше дошъл да го позабавлява, като умре много бавно. Събленият удар, който ми нанесе с лявата си ръка. Беше почти приятелски, не беше достатъчно силен, за да струши врата ми. Успях да се претърколя и да ритна немощно крак и ми стана напълно поясно, че му е забавно, защото ме остави да се изправя. Над гърлото на урната зад него се беше показала една сбръчка на старческа ръка, която стискаше нож за мятане. Господарят ли можеше да движи китката си само няколко сантиметра, така че и дума не можеше да става да запрати ножа, но поне можеше да се опита да ми го подаде. Проблемът беше да се промуша покрай змията, за да го взема. Можех само да се спусна напред и да се моря на боговете. Почти успях да хвана влечу през кръста, да го вдигна и да го завъртя. За жалост, с това го я досах. Змията изсъска и престана да си играе. Ръцете му се мушнаха под моите и без усилие се освободиха от хватката ми, след което дойде неговият ред. Обхвана ме от всякъде и започна да ме стяга като боа, със сила която можеше да натроши костите ми на пихтия. С сетен дъх успях да извикам, «Хвърляй! Хвърляй!» Надявах се да разсея противника и сполучих. Господарят ли мет на ножа силно, колкото можа, той се завъртя бавно във въздуха и се заби леко в гърба на змията. Като че ли го охапа мравка, изви глава назад и видя стърчащата дръжка, от което никак не му стана приятно. И съска доста силно и се опита да премести центъра на тежеста си така, че да може да изрита с всичка сила урната, за да види кое ще се чупи на повече парчета, тя или старецът в нея. Това го накара за миг да отпусне смъртоносната си преградка. Аз се дръпнах рязко назад всички сили и успях да се откопча. След това отново се хвърлих към него, сграбчих го през кръста и едва не си щупих гръбнака от усилието да го вдигна. Краката му се отделиха от пода. Можех само да се опитам да струша неговия гръбнак в острия ръб на голямата мраморна маса. Разбрах, че не съм улучил още като го тласнах надолу. Вместо на ръба, той падна на гладката, равна повърхност. Ледените музмийски очи ме гледаха втренчено и аз се опитах да струша врата му с съблен удар, но вече в ръката ми не беше останала никаква сила. Дори не мигна. Краката ми се подкосиха. Вкопчих се безпомощно в него и започнах да се свличам. Студеният му поглед ме следваше напълно безучастно. Стропоних се изнемощен на пода, а влечугото се изхлузи заедно с мен. Лежеше на една страна, очите му още бяха вперени в моите и тогава разбрах, че се е случило чудо. Ножът на господарят ли се беше забил съвсем малко и може би щеше да се извади, ако падането върху масата не го беше наместило както трябва. Беше хлътнал в тялото му до дръжката, право в сърцето. Змията беше мъртъв. Глава 11. Когато надникнах фурната, в очите на господаря ли прочетох изумление. Ама ти си жив, учителю, отговорих аз, дали пък някое божество ни дължи някаква услуга. Защото в противен случай ще се разорим да купуваме благовония за пантеона в знак на благодарност. Извадих го без да чупя урната и след като му разтрих краката, отново можеше да куцука по носи му. Погледна трупа на змията и когато му казах какво се бе случило, поклати изумено глава. След това ми посочи зловещата страна на въпроса, за която не бях имал време да помисля. Няма как тази рана на гърба да мине за нещастен случай, каза той. Каквото и да стане, очакват ни неприятни усложнения, но при всички случаи трябва да направим едно. Този труп трябва да изчезне. Отворих уста няколко пъти, готов да направя няколко полезни предложения, но нищо не се получи. Без никакво съмнение, великият страж щеше да претърси замъка до основи. Нямаше да остави камък върху камък, ако се наложеше и щеше да пресуши защитния ров и да спусне гмуркачи в кладенците. Штом господарят каза, че трупът трябва да изчезне, това означаваше, че наистина трябва да изчезне. Най-напред трябва да го махнем от това противно любовно гнездо, каза старецът решително. Това поне няма да е трудно. Направих два тура по стълбите и надолу по стената до градината, единия с господаряли, а другия с змията. Трупът се в една голяма ръчна количка, изобретение, за което съм говорил на варварите в друг мемуар, и го покрихме с парчета зебло от чували затор. След това господарят ли се излегна комфортно отгоре, извади мехчето си с вино, започна да пее неприлични песни и да хълца, а аз забутах количката. Началникът на стражарите само се поклони. След грандиозната битка, която старият шаман беше водил, за да спаси живота на жената на Великия страж, му се полагаше да се напие до позирката и никой не би и помислил да му пречи. Закарах количката до фургона на купловода и я оставих край него заедно с трупа. Бях сигурен, че никой няма да посмее да се приближи до стареца, защото на този свят няма нищо по-опасно от пиян шаман. Заварихме Йен Ших вътре. Въпреки, че фургонът не беше никак малък, беше тясно, защото вътрешността му беше претъпкана с реквизит. Имаме един проблем, каза господарят ли. Йенших повдигна вежда. В количката навън има труп. Йенших повдигна и другата си вежда. Трупът е на онова змия подобно същество, което едва не убивал и съм сигурен, че Великият страж ще претърси всяка локва и всяка купчинка пръсно около, и че няма да спре, докато не намери този змийски син. Йенших кимна. Имам две идеи, продължи господарят ли. Едната е да маскираме трупа като по-голяма кукла. енших посочи луната и направи въртеливо движение с ръка, с което искаше да каже, че времето лети. И след това си запуши носър, за да покаже, че скоро ще се размирише. Втората възможност е, да намерим начин да ги убедим, че някой тигър е успял да премине защитния ров, да се качи по стената и да изяде това глупаво копеле. енших свира мене и разпери ръце, как? Ще помислим, каза господарят ли и бръчките около очите му се присвиха, а енших се втренчи в брезентовото покривало и затананика. След това престана датананика. Утре, каза той... Великият страш на портата на гъските ще организира голямо празнество в чест на оздравяването на жена си. И докато трае то, един тигър ще изяде змията. Докато трае то, великият страш ще изяде змията, поправи гоенших. Помислих си, че това е лош хумор, но явно господарят ли беше на друго мнение. Всъщност, той погледна купловода с нескрито възхищение. Приятелю! Ти си гений! Извика той. Но той не говори сериозно, намесих се аз. Погледнах и енших, после господаря после отново и енших. Нали? Добавих с ста. Не мисля ще да описвам какво се случи след това, но нямам друг избор, ако искам да разкажа честно и почтено за делата на господаря ли. Ще трябва да включа една подробност, която ме представя в още по-глупава светлина, отколкото обикновено. През следващите няколко часа един абсолютно неуместен образ упорито отказваше да напусне пред старите ми. Той се беше появил още в самото начало на тази история и нямах никаква представа защо е стиснал мозъка ми като скрещи, но нищо не можех да направя. Не преставах да виждам презрения Варварин като ледени висулки и каменно лице, седнал да пощи въшките си, потънал в мизерия, някъде в далечна чужбина, и дръзнал да натопи четката си в отрова от пепелянка, за да напише и изпрати идиотските си критически бележки чак до Китай. Добре, Флакус, прошепнах аз едва чуто. Когато бутах тежката количка, пълна с пресни зеленчуци, към кухнята на замъка, какво искаш да направя? Да си давам вид, че потрепите няма никакъв труп, защото труповете са нещо прекалено мелодраматично. Глупости, приятелю Флакус, пълни глупости. В големите дворци винаги има малка отделна кухничка, в която се приготвят церемониални и жертвени блюда, предназначени за духове и богове. И беше съвсем нормално и естествено един шаман да поиска да се отблагодари на бога който му е помогнал, след което да покани домакина си да вземе участие в угощението. Господарят ли получи ключа без никакви проблеми и само след няколко минути той и Енших вече бяха проснали трупа мазмията върху една маса и го разсъбличаха. Да си кажа правичката, все още не ми се вярваше, че всичко това наистина се случва. Вол, били проверил дали има желеоцвински крака. Попита купловодът и се обърна към мъдреца. Струва ми се, че е най-добре да накиснем бутовете в марината от стоплено желе от свински крака, смесено смет и вино, след което да ги панираме в нея, като я сгъстим с въстъчено тесто. Истински познавач. Възкликна господарят ли? Гъхъръхъръхъръръ. Реагирах аз. Вол, провери дали имат и мариновани кожи от медузи. Добави господарят ли, докато ровех из килера и обясни на енших. Убедих се, че вървят чудесно смечешки лапи. Според мен вкусът на мечешките лапи е като налепило. Може би кожите от медуза ще са подходяща добавка за някои лепкави части, например, петите или семепроводите на това купеле. Гъхъръхъръхъръръ. Казах аз, намерих желе от свински крака на един рафт, а в шкафа, бурканче мариновани кожи от медузи. Когато се върнах при масата, господарят ли се кънеше да махне темето на трупа с трион, а Яншин набелязваше къде да удари фибулата и тибията с брадва. Виждаш ли, Флакус, прошепнах аз, на този свят могат да се случат някои неща, за които вие нецивилизованите не можете даже и да си помислите. Например, чат, чат, чат, чат, чат, гъферефереферара, енших, дали да не приготвим мозъка в традиционен сос от или предпочиташ бульон от миди. Извика господарят ли, за да надвика ударите на брадвата. Знаеш ли, отговори купловодът замислено, мозъкът става най-добре, като се изпържи в кокосово мляко. Ако Вол успее да намери, разбира се. Фантастично! Възкликна господарят ли с възхищение? Вол, провери дали има кокосови орехи. Знаеш ли защо нашият еродиран приятел направи това предложение? Веднъж, много отдавна, както власи легендата, великият владетел на нам вие бил на с ножове от убийци и разбрал, че умира, така че откъснал главата си и я закачил на клоните на едно дърво, като последен дар на поданиците си. Главата се превърнала в кокосов орех и понеже когато всичко това се случило владетелят бил пиян, течността в кокосовите орехи ферментира полезно от всичко друго под слънцето. Фрас. Хряз. Чат. Гъхъръхъръхъръръ. Казах аз. Отново ще поискам безценният и съвет, преди да съм развалил нещо, каза господарят ли. Дали да не запазим езика цял, може би паниран в тесто от кокосово брашно, или предпочиташ да го нарежем на филийки и да го задушим в масло и чесън. Падам си по чесъна, Отвърна енших. ших. По-добре да запазим кокосовото тесто за топките на копелето. Отлично! Възкликна господарят ли? Гъхъръфъръфърърара! Казах аз. Хряс! Чат! Хряс! Чат! Вол, би отделил костния мозък от тези? Гъферефереферереръ! Гъфереферереръ! Гъфереферереръ! Отговорих аз. Добре, не се тревожи, аз ще го направя. Какво ще кажеш да изпечем пръстите на краката и ушите? Дали да не добавим и малко месо от гърдите? Попита господарят ли. Можем да го задушим на бавен огън с отвара от зелен фасул с червен пипер, а накрая да добавим много гъби. Звучи добре, каза иен ще имаме време да направим и малко колбаси, нали? О, да, разбира се. Е сега да видим какво представлява карантията му. Гъхерехерехерехерехрера! Казах аз. Вол, потърси малко горчица. Толкова е вкусна с колбаси. Извика и Енших. Познавах един човек на име Менг Куан, който казваше, че веднъж купил горчица от Тан, занесъл я в къщи и я забравил. Тя започнала да расте. Развила граден кош, глава, опашка и четири крака. Менг Куан се кълне, че го охапала и побягнала. Повече не е видял, какво е пил преди това, предполагам, че разредител забоя. Като стана дума за това, дали не бихме могли малко да променим чертите на лицето му, но не напълно, и да сервираме на великия страж панирано лице на интимен приятел. Гъхъръхъръхъръръ. Казах аз, отидох с олюляване за горчица и кокосови орехи. Виждаш ли, флакус, прошепнах аз. Има времена, когато почтените хора трябва да се занимават с неща, които при нормални обстоятелства, погледи само бъбреците и панкреаса. Чудо! Ами черния дроп! Гъхъръхъръхъръръра! Вол, ще ни трябват пътладжан, домати, лук, зелени чушки, поне два сорта тиква. Аз хвърлих кукарите в казана и ги сварих на бульон, след това ги щуках на сивка в прах. Смесих ги с брашно и меласа и ги направих на малки топчета, които изхвърлих в защитния ров през прозореца, като наблюдавах как рибите ги ядат. Дрехите на змията отидоха в огъня. Негорещите му вещи се бяха разтопили, така че никой не можеше да ги познае, след което също полетяха към водата, под акомпанимента на свински халцания и оригания. От съществото не остана и следа, освен прекрасните блюда, които на обощението следващата вечер бяха сервирани на масата на Великия Страж. Разбира се, аз и Енших нямахме нужното социално положение, за да получим покана да присъстваме, но господарят ли и Юлан бяха почетни гости. Много ме успокояваше фактът, че тя не ядеше месо. Господарят ли можеше да яде всичко, включително и 12-съкровищен, петвкусен, меден еднорог, блюдото, което беше сервирано на Великия страж като почетен специалитет. Йенших и господарят ли бяха сварили бутовете на змията с много лищета от хибискус и трябва да призная, че им придадоха много приятен розов оттенък. Както казах, аз не присъствах, но чух отиващите си гости да разменят положителни отзиви. Сред тях бяха и двама много възторжени прелати. Имаше малко повече подправки, отколкото обичам, но все пак беше много вкусно, отбеляза върховният жрец на емен, а конфуцианският му колега добави, удивително сочни ястия. Гъхерехрехрера. Казах аз. Глава 12. Както господарят ли, така и Иолан, обявиха в своите дълги скучни речи далеч преди края на обощението, че са изтощени. Иулан се измъкна, преоблече се в мъжки дрехи и намаза лицето и ръцете си с са сажди. Готвеше се да помага на баща си. Аз и господарят ли стояхме на една тераса в двореца и наблюдавахме великия страж долу в двора, седнал пред фургона на Еенших. Господарят ли ми каза, че домакинът ни не е успял да се наслади както трябва на храната, защото непрекъснато са идвали да му докладват докъде е стигнало издирването на змията. Очакваше се съвсем скоро и сам да тръгне да го търси, което според господарят ли, щеше да ни даде възможност да действаме. Вол, трябва да се доберем до клетката на Великия страж, каза господарят ли нервно. Тези невероятни предмети изглежда могат да предават образи и звуци през територията на половината Китай, а може би и на по-големи разстояния. Ако разберем как се работи с тях, ще можем да предупредим небесния Господар на време, за да не му прережат гърлото. Дали ще се осмедят? Попитах аз шокиран. Ако съдя по възбудените приказки на мандарина, чието лице се появи в клетката най-напред, мога да кажа, че Небесният Господар се е хванал с нещо, което почти сигурно ще му докара неприятности. Струва ми се, че не си дава сметка за опасността, каза той брачно. Мандарините, когато има опасност да загубят пари, се готови на всичко, а в сегашния случай има опасност да загубят и кожите си. Представих си как ли котката и слугите му, шопарът, чакалът и хената, се втурват като побеснени плъхове към светия старец и се нахвърлят върху него. Потреперих. Достопочтени учителю, попитах аз, чувал ли си някога за нещо толкова изумително, колкото са тези клетки. Господарят ли задъвка проскубаната си брада замислено? Не чак такова, отговори той. В Туянг Цапиен, се описва, огледалото на безсмъртието, което е видял в страната на Лин. Казва, че това било кристал, който употребявали лекарите, защото пациентът ставал прозрачен щом застанел пред него и те можели да наблюдават вътрешните му органи и да откриват пупнатини в костите. Разбира се, Сео не е най-достоверният източник, но специално тази негова история е била потвърдена и от друго място, а именно от Хсичинг Цачи. Двете описания съвпадат изцяло но във второто се съдържа и допълнителната информация, че кристалът е бил метър и широк и метър и висок. Сеул също така споменава и за по-малки, портативни варианти, които нарича, виждащи перли и това е най-близкото до клетките нещо, за което съм чувал. Струва ми се, че принципът на действие на едното не може да се различава особено от принципа на действие на другото, макар че не е изключено и да греша. Споменах, че стояхме на терасата и гледахме надолу към фургона на енших, пред който бяха насядали гостите, но още не съм го описал подробно. Беше обромен и едната му страна можеше да се спуска надолу и да служи за сцена, а имаше и плъзгащи се плоскости, с чиято помощ сцената можеше да стане дори още по-голяма. Брезентовото покривало също можеше да се разгъне от единия до другия край и закриваше корисите. Там, сред плетеница от телове, въженца, въженца зъбни колела... Махала и макари, енших Ших упражняваше занаята си, който се доближаваше до магията. Кукловодът подскачаше от една бамбукова платформа на друга с ловкост на котка, дърпаше с ръце множеството почти невидими нишки, а долу на сцената главната кукла изпълняваше, например, танца на дракона, докато цял балет правеше пируети зад нея. Истина е, че един побъркан благородник веднъж наредил да арестуват енших, защото направил една кукла толкова реалистична, че успяла да преласти жена му. Само намесата на майка му предотвратила избухването на голям скандал. Към различните части на сцената се спускаха множество бамбукови пръчки, през които купловодът имитираше гласовете на героите си. В посложните пиеси Юлан му помагаше, скрита зад параван на сцената, като поемаше женските и детските роли и местеше декорите. Те бяха нарисувани върху брезентови пана, които можеха да се въртят, а Юлан умееше да прави чудеса с осветяващите фенери. Господарят ли ми каза съвсем сериозно, че енших е най-добрия купловод който някога е виждал, а може би и на всички времена. Споменавам това в пристъп на самосъжаление, защото тази вечер той щеше да изпълни своя шедьовър, а аз нямаше да мога да го гледам. Един удар на Цимбали оповести началото и публиката за шумия нетърпеливо. Завесите се вдигнаха и откриха ярко осветената сцена с добре известния декор, официалната резиденция на магистрат Повляво и градския публичен дом. Къщата на радостта, на майка Хсиен, вдясно. Още по-силни възгласи посрещнаха първите две купли, Фумо, нормарен герой, и Фучинг, Палячо, които трябваше да въведат публиката в действието на пиесата. По традицията си разменят реплики, които осмиват местните величия и текущите скандали, избухват в пародиен гняв и се удрят по главите с свински мехури. По-голямата част от репликите не достигаше до нас, но смехът на публиката показваше, че Йен Ших е свършил добре работата си. След това Фумо и Фучинг започнаха да разкриват собствените си образи, като се оплакаха от факта, че все повече домакинства страхливо прибягват до резета за вратите си и кучета пазачи. Че пазителите на Дивеча са превърнали браконьерството в опасно занятие, че вече има твърде малко кеси за вземане и че от месец в града не е идвал глупак, когато можеш да оскубеш с лекота. Докато продължаваше това, аз се опитвах да омагя съм великия страж. Стой, стой! Шепнех тихо. Изгледай цялата пиеса, и тогава тръгни да търсиш. И Юлан изтръгваше акорди от една пипа и очите ми се напълниха със сълзи. Когато чух първия куплет на най-известната песен в цивилизования свят, изпята на толкова чист селски диалект, че просто ми замири се на кална натор. Аз съм си Седенин и горд съм с това. Алигавите граждани, ако щат, да ядат и лайна. Не ще да слушам оперни певци как вият, като псета на луна. Щом жабите квакат ми в родните блата. Появи се и куклата на сламения хонг и когато я видях, аз се разплаках истински. От нея лъхаше толкова реализъм и автентична селещина, че ми въздействаше като потънал в калта бивол. Всяка дума, всяко плясване на сандал, всяко почесване от въжките в косата, всеки жест, всичко беше толкова истинско, че за миг ми се стори, че съм се върнал в милото си село и носталгията ме обгърна като тежък плащ. Селенинат караше прасето си на пазара а Фумо и Фучинг бяха толкова изумени от този дар на боговете, че паднаха по гръб. Сюжетът на «Сламения хонг» е невероятно заплетен. В пиесата се разказва за усилията на селенина да си вземе обратно свинята, отнета му от двамата мошеници, и с развитието на действието Йенших пускаше в ход всички кукли, с които разполагаше. Тък му се бях отпуснал блажено, за да гледам, когато господарят ли ме с ръга в ребрата, да тръгваме. Великият Страж беше станал от стола и заедно с охраната си крачеше към двореца, така че нямаше какво да направя, освен да се наведа, за да може господарят ли да се качи на гърба ми. След това завихме затъгала и от погледа ми се скри най-великата пиеса, изпълнявана от най-великия кукловод. Понякога животът е много несправедлив. Свитата на Великият Страж тръгна да претърсва коридорите и залите, а ние я следвахме по терасите отвън. В проклетия дворец имаше повече помещения, Отколкото в мравоняк и всичко вървеше много бавно, но трябваше да сме абсолютно сигурни, че когато отидем да вземем клетката, никой няма да ни попречи. Най-лошото, според мен, беше, че непрекъснато минавахме по тераси, от които се виждаше представлението. Успях да видя някои моменти от пиесата, например, когато Фумо и Фучин купиха от сламения хонг огойното му прасе за един рядко срещан. безценен диамант от замръзналия север, Селякът беше роден на юг и никога през живота си не беше виждал лед. След това трябваше да продължа нататък и отново зърнах сцената, когато селският глупак по пътя към къщи реши да се порадва на придобивката си. Ши и от. Кучият му син се е изпикал в джоба ми и е избягал. След това отново тръгнах и пропуснах момента, когато кръците посрещат завърналия сеселен инсопойващо вино и побягват с всичките му дрехи. Но успях да видя как сламеният хонг пада през един прозорец в спалнята на жената на магистрат По. Помощ. Нападаме гол демон. Магистрат По, застанал на друг прозорец, се наслаждаваше на луната по подходящ неоконфуциански манер. Млъкни, жено. Скастрия той. Превъзхождащият те мъж не долавя похотливи звуци или неприлични гледки. След това отново престанах да виждам и чувам, докато заобикорим една кула, после отново зърнах светлините на фургона. Нападна ме гол демон, който не изглежда чак толкова зле. Жено. Трябва ми тишина. Ушите на те мъж не са обезпокоени от неприятни звуци, а бъбреците и черния му дроб са пречистени от мързел и небрежност, фалш и поквара. Великият страж изчезна някъде, така че се наложи да влезем през един прозорец и да обикаряме на пръсти по коридорите, докато го намерим отново. След това пак трябваше да излезем на терасата, за да не ни видят. Нападна ме гол демон, който не изглежда чак толкова зле и е надарен като кон. Млъкни жено. Превъзхождащият темаш слуша само химните, които трябва, под аккомпанимента на флейти и цитри. Така че величието на добродетелта му да накара четирите сезона да се сменят хармонично и в света да се възцари порядък. Тогава се случи едно от онези неща, които карат хората да завързват камък на врата си и да скачат в кладенец. Великият страж изчезна от погледа ни отново и пак се наложи да влезем през един прозорец, за да го търсим. Видяхме го, когато нахълтваше с хората си в залата за аудиенции и господарят ли въздъхна с облегчение, що минеха през вратата зад трона и тръгнаха нагоре по стълбите. Сега трябваше само да се изкачим до прозорците на работния му кабинет, да изчакаме да го претърси и да излезе оттам, след което щяхме да сме спокойни, че повече няма да се връща. Господарят ли щеше да има достатъчно време, за да отвори сейфа, а ако не в него, беше почти напълно сигурно, че ще намерим клетката горе, в стаята за тайни срещи? Излязох през един страничен прозорец и стъпих на малък перваз, разделен от глинена водосточна тръба. Понечих да се прехвърля от другата и кратко страна и едва успях да отскоча назад в сянката, когато на прозореца оттатък се появи войник и се подпря на лакти върху перваза. Не гледаше към нас но докато стоеше там, не можех да помръдна и на сантиметър. Проклет късмет. Измърмори войникът. Защо се оплакваш? Винаги е било така, мътните да го вземат. Изръмжа втори глас и на прозореца се показа още един войник. Можеше веднъж, поне веднъж, да ни сложат на пост от към похубавата страна, каза първият. Представи си само. Седим тук и изяпаме луната, а какво гледат у от оттатък? Сламения хонг. Ето какво, а ние дори не го чуваме. Е, и... Ако не сега, ще слушаме после. Всички непрекъснато повтарят, че това било най-хубавото нещо под слънцето. Вторият двойник се изплю презрително и бръкна в туниката си. Ето, заслужаваме го, простенах мислено. В ръката си държеше мехче за вино от козе кожа, при това доста голямо, а ако им хрумнеше да останат на прозореца, за да го изпият на лунна светлина. Точно това се случи, а ние стояхме застинали, без да помръднем, както ми се стори, с часове. Луната се движеше в неподходяща посока и сянката на водосточната тръба ставаше все по и потясна. тясна Погледнах надолу и видях, че вече не мога да скрия сандарите си от приближаващата се ивица бисерно-бяла светлина. След още няколко минути господарят ли щеше да е изправен пред много труден избор, защото единственият начин да се справим с войниците – ако ни видеха, беше да ги убием. За щастие, не се наложи да предприемаме никакви драстични мерки. Най-накрая двамата хвърлиха празното мехче навън и се прибраха, а господарят ли въздъхна облегчено, да тръгваме. Прошепна той. Ако ключалката на сейфа не е много сложна, може би все още имаме време. Забързах колкото се може повече и когато се върнахме от към южната страна на двореца, бурните викове и аплодисменти едва не ни са бориха от стената. Фургонът и сцената се виждаха ясно. Разбрах, че завършва първата част на представлението. Сламеният хонг е много дълга пиеса и е разделена на две сантракт, за да може купловодът да си почине. Краят на първа част е може би най-известната сцена в театъра въобще, макар че няма и ред диалог, а заема близо една трета от времето. Действието се развива в «Къщата на радостта» на майка Хсиен, където Фумо и Фучинг са закарали откраднатото от сламения хонг прасе. Магистрат по е изрекал всичките си конфуциански клишета, най-накрая е осъзнал, че нещо става с жена му и е дошъл да я търси. Тя преследва сламения хонг, който пък преследва прасето си. Всичко това става в един коридор, от двете страни на който има множество врати. Магистрат по се навежда и поглежда през една ключалка. Отдръпва се ужасен и скрива очите си с лявата ръка, а дясната разперва безпомощно. В това време през една от другите врати излизат двамата мушеници с прасето. Пресичат коридора и потъват в стаята от среща, а магистрат по се навежда към съседната ключалка. От стаята, от която току-що са излезли Фумо и Фучинг, сега изскача сламеният Хонг, гонен от жената на магистрата, а след тях се появява и един клиент, който се оказва на Божен Бонза, прекарващ времето си в компанията на красива млада дама, известна под името малко заблудено пиле. Никой няма на себе си никакви дрехи. Последните двама замръзват от изненада в коридора и с разширени колкото чинии очи наблюдават как сламеният хонг и жената на магистрата влизат в стаята отсреща. Магистрат по после отдръпва ключалката, отново скрива шокирания си поглед с ръка, а зад него се появяват мошениците с прасето, сламеният хонг и съпругата на магистрата. Следвани от някакъв набожен монах и млада дама, прибързано наречена пошен, да се дефлорира. Те нямат никакви дрехи и очите им са разширени като чинии. Клиентите и дамите остават в коридора, а магистратът продължава да наднича през ключалките. Врати се отварят и затварят, влизат и излизат хора, докато на края на сцената се появяват всички възможни надути, проповядващи морал самодоволни и лицемерни типове, които можеш да срещнеш в империята. Всичките са гори, имат само шапки, които показват какви длъжности заемат, и скоро също се включват в преследването на прасето. Описах тази сцена малко по-подробно защото исках да обясня какъв шум достигаше до нас на стената. Освен това чувахме и ехото, смях, примесен с възторжен вой, при разпознаването на някой от героите, подигравки, дюдюкания и какво ли е още не. Когато обаче се изкачихме съвсем малко под нивото на покоите на Великия Страж, до ушите ни достигнаха едни други звуци. Дори и от толкова близо, не можах веднага да разбера, че това не са писъци, предизвикани от смях. Господарят ли стисна рамото ми? А аз се хванах за парапета и се вдигнах нагоре, за да видим какво става зад високия прозорец на кабинета, в който бяхме подслушали разговора между домакина ни и котката. Точно когато се изкачих, великият страж се втурна към нас, но без да ни вижда. Очите му бяха изцеклени от ужас и пищеше като обезумял, а аз преглътнах мъчително, защото видях какво го гони. На една от скиците, която ни показа небесният господар. Беше изобразено второто божество демон, Чукоанг, бясно куче. Представляваше куче без глава и сега беше пред очите ни. Великият страж зави в последния момент и хупна назад към стаята, а когато чудовищният звяр спря, за да тръгне след него, получих възможността да го огледам по-добре. Главата му не беше отрязана. Върху дебелия охранен врат имаше козина както навсякъде друга де по тялото му. Сякаш беше роден без глава. И все пак, съвсем ясно чувах лаяне. Как можеше да лае, ако нямаше глава? И как можеше да хапе, да разкъсва и да дъвче без глава? Надигнах се още малко и огледах цялата стая. По пода се търкаляха останките от свитата на Великия Страж. Сякаш ги беше Рафъл Тигър. Навсякъде имаше локви кръв и гърлата на всички бяха разкъсани. Лаенето стана по-силно. Безглавото същество не преследваше Великия Страж. По-скоро, както изведнъж осъзнах, го подкарваше като овца към определено място. Най-накрая го заклещи при един друг прозорец, чието пердета се разтвориха и иззад тях изскочи голяма кучешка глава без тяло, огромна, с зинала паст и окървавени зъби. След това главата се хвърли напред, челюстите изчаткаха и великият страш на портата на гъските напусна червения прахоляк на земята в доста безобразен вид. В стаята имаше още нещо. В дъното стоеше тъмна фигура. Тя тръгна към прозореца и когато стигна до перваза, луната я освети. Втренчи се право в нас. Беше човекът маймуна, чудът, но без никакво съмнение истински, със сребристо сиво чело, ярко сини бузи, червен нос и жълта брада. В ръката си държеше клетката, която господарят ли толкова много искаше да вземе. С едно ловко движение съществото се прехвърли през прозореца, спусна се долу и изчезна. Заслепи им е силен блясък. Когато отново можех да виждам, в стаята нямаше нито тяло, нито глава на куче, а навън вълни от смях се издигаха към луната, пред чийто светъл диск летеше голям бял жерав. Глава 13 Господарят ли ме накара да го прекача през парапета, след което слезе от гърба ми и влезе в стаята, като избягваше, доколкото е възможно, да стъпва в кръвта? Учителю, казах аз разтревожено, клетката вече е няма. Чувствах се много странно, трябваше да крещя, когато ми се щеше да шепна но смехът от двора долу правеше шепота напълно безполезен. Не беше възможно да догоня това същество. Оправдах се след малко. То слезе надолу по стената побързо, отколкото мога да тичам наравно, а как бих могъл да политна и да уловя жерав? Вол, стига си хленчил, сопна ми се господарят ли. Много добре знам, че клетката е няма, но при всички случаи смятам да получа нещо като компенсация от цялата тази работа. Той се огледа наоколо, стъпил на едно сухо нетно на пода, което напомняше малко островче сред морето от гъста лепкава кръв, и след това порони с пръст. Свали онези, завеси и ги постели от тук до заседателната маса, за да не оставяме следи от сандали. Добре, учителю, направих каквото ми каза господарят ли и той премина по пътеката от зелени дракони, която изглеждаше много приятно на червения фон, сребърните лунни лъчи и златистата светлина на фенерите. Огледа внимателно пода до края на масата. Където бяха разговаряли ли котката и Великият страж, разруби сантиметър по сантиметър козината на посланата на пода животинска кожа. Най-накрая намери нещо дребно и изръмжа доволно. Когато камбанката оповести, че клетката се кани да предаде съобщението, Великият страж или котката скочиха като подплашени зайци, обясни той. Почти бях сигурен, че Великият страж е изпуснал нещо и се оказах прав. Да живеят немарливите чистачки! Беше намерил няколко стърготини от пресувания и листчо от непресувания чай и ги мушна в едно отделение на пояса, в който носеше парите си. Бръчките около очите му се свиха толкова силно, че заприличаха на възглавничка на човешки парец, гледан през огнена перла. Както обикновено, той разсъждаваше върху проблеми, на които изобщо не бих обърнал внимание, докато не стане прекалено късно, за да се направи каквото и да било убийство, чиято жертва е великият страж, няма да бъде забравено лесно, изказа гласно мислите си мъдрецът. Ликотката няма да представлява проблем. Касапницата е гротескна, а клетката е изчезнала. Той много добре знае, че още двама мандарини, техни съучастници, са били убити по невъобразим начин и клетките им са отнети, така че първото нещо, което би трябвало да му мине през ума, е да се махне колкото се може по-бързо от тук, да се прибере и да види дали и с неговата клетка не стават чудати неща. Или склетките на другите участници в заговора. Истинските проблеми ще ни създадат вишите сановници от свитата на Великия Страж, защото трябва да докажат, че са верни и добри служители, ако искат отново да ги назначат на работа. Ще започнат разследване, което ще ни задържи тук поне още три месеца, ако си тръгнем преди да открият труповете, ще ни обвинят в убийство и ще изпратят цялата армия по петите ни. Бръчките му се свиха още повече, след това се отпуснаха, защото взе решение. Той отново посочи с пръст и каза. В крайна сметка, пак ще бъде тигър. Донеси онова и гледай да не стъпваш в кръвта. Стените от части бяха покрити с животински кожи и една от тях беше на голям тигър, с глава и лапи. Господарят ли ме накара да я сваля, да отрежа внимателно лапите и да я закача обратно на мястото и кратко, така, че разликата да бие на очи колкото може по-малко. Никой не гледа внимателно тези неща, поясни той поверително. Хората от висшите класи казват. Я, е, тигрова кожа и толкус, а за всеки слуга, който попита, това нещо нямаше ли лапи, ще се намерят поне двама, които да му отговорят. Ти си се побъркал. Проснахме още за веси, за да направим пътека до вратата, водеща към вътрешността на централната кула, и господарят ли въздъх облегчено, защото резето не беше спуснато. А ключалката се отвори с шперц съвсем лесно. Вол, натопи тези лапи в кръв и направи ясни следи от кръвожаден тигър, нареди той. Трябва да изглежда сякаш той е смъкнал завесите, докато е гонил хората и стаята, така че сложи отпечатъци и върху тях. Не забравяй и труповете. Накрая се върни зад Нишкум до тази врата. Аз идвам веднага. Направих каквото ми каза без да преставам да се чудя как смята да мине номерът му. Тигрите не плуват през защитни ровове, не могат да се катерят по отвесни стени и избягват претъпканите с хора дворци и градини но вече имах опит и реших да не казвам, че е невъзможно. След като господарят ли смяташе, че нещо може да стане, значи наистина може да стане. Тази мисъл ме по до известна степен, но тогава в никакъв случай не бих повярвал, че всичко ще стане толкова лесно и че заедно с това, ще извадим такъв необикновен късмет. Так му се наслаждавах на резултатите от труда си, когато малката врата към кулата се отвори и пред мен застана господарят ли, когато очаквах, Придружен от някого, когато изобщо не очаквах. Мадрецът водеше със себе си дъщерята на разбойника, вдовицата на Великия страж. Бяха решили, че тя все още не е достатъчно здрава, за да присъства на представление, което би могло да продължи повече от три часа. Когато видя касапницата, очите и кратко се разшириха. След това изфуча, бръкна в робата си и извади една много внушителна кама. Следващото нещо, което помня, беше, че я опрява врата ми. Приятелите по игра не трябва да прекаляват, озаби се тя. Позволих ти да дойдеш за няколко минута в леглото ми, а не да се мъчиш да ставаш велик страшна и мен. Уважаема, е много уважавана, вол наистина е много силен, но не чак толкова, започна да я успокоява господарят ли. Не той, а едно чудовище, което по случайност е наш приятел, излезе от кожата си и ние решихме, че е добра идея да представим всичко като дело на тигър. Хубави следи, нали? Острието се отдалечи от гърлото ми, но не много. Очите на вдовицата святкаха враждебно към господаря ли. Реших, че тигърът ще е полезен и за друго, продължи той. Докато те лекувах, имах възможност да зърна амулетът ти. Родена си в годината на тигъра, а боговете не винаги са много изтънчени, когато искат да наложат волята си. Много е вероятно да са пожелали да се омъжиш за някой друг и да раждаш герои. Гласът му звучеше наполовина като на шаман наполовина като на мъдър съветник и не знам защо, но истеричният смях долитащ отвън, придаваше допълнителна тежест на думите му, вместо да ги омалуважава. Сега, след като вече нямаш съпруг, ще трябва да избираш между две възможности. Или да заживееш по-конфуциански, като набожна и смирена вдовица, или да получиш нужното позволение от жрец, за да се омъжиш повторно, подобно на първия път, т.е. да сключиш сделка. С цел увеличаване на бащиното ти богатство. В това, разбира се, няма нищо лошо, стига да можеш да избираш кандидатите, а за да бъде на лице тази щастлива възможност. От основна важност е ние с да успеем да заминем от тук без никакви проблеми. Тя свали ножа и аз знаех, че господарят ли е победил, но въобще не очаквах от устата и кратко да чуя думите, които последваха. Не очаквах, че ще се стигне чак до убийство, но трябва да призная, че видях чудовището когато слизаше по стената застана срещу моя прозорец. След това, образно казано, тя хвърли на ръч бамбук в огъня. Луната освети шареното му лице, което, разбира се, не може да се сбърка с друго. Според мен за вас е опасно да дружите с завист, но все пак не е позорно. Може би щях да кажа нещо глупаво, но господарят ли беше достатъчно близо, за да ме изрита поглезена? А! Нима го познаваш! Възклик на господарят ли приятно изненадан? Толкова малко хора могат да се похвалят с това. Освен, разбира се, собствениците на онези стари клетки. Тя не обърна внимание на хвърлената вадица и поклати отрицателно глава. Не съм казала, че го познавам. Само съм виждала древната рисунка в земите на баща ми. Чери са ми и стиховете, това е всичко. А сега трябва да ми обясните по-добре какво сте намислили. Господарят ли и кратко обясни? А след това аз направих лебкар и кървави следи от тигър надолу по стълбите в кулата и на още няколко места, включително и по един коридор известен единствено на младата вдовица и на някои от висшите съновници. Предполагам, че историята вече се е разчула по селата от Тупчак добрачето на Флакуш четвърти, как една красива принцеса била омъжена против водята си и заведена да живее на противно за нея място. Как един вълшебен тигър отворил тайния проход, който водел навън от двореца на жениха. По късно вратите били намерени широко отворени и навън водели кървави следи, и разкъсал недостойния приятел заедно са. Хората му, как принцесата се събудила една сутрин и намерила на възглавницата си половин брачен договор, откъснат по особен начин и скървава тигърска лапа отгоре му. И как един стар шаман и кратко гледал на листенца от бял равнец и, и кратко казал, че когато е била дете, духът на дядо и кратко я е сгодил за духа на тигъра. И как след краткотрайното овдовяване се явил принц, Чието му гърди не може ли да се видят от многото отличия и медали, който се бил родил, стиснал в ръка парче пергамент, откъснато по особен начин и, хоп, то се оказало другата половина на брачния договор с тигровата лапа. Няма значение, че дамата още не е избрала щастливеца, поне аз не съм чул такова нещо. Съвсем ясно е, че никой, дори баща и кратко, не би посмял открито да се опълчи срещу духа на тигъра, а от друга страна, тя разполага с колкото време пожелае за да проучва отблизо възможните кандидати. Надявам се да не и кратко и мисля, че селските разказвачи, които имат право да редактират там, където историкът не може да си го позволи, ще постъпят по-умно, ако не споменават за поповите лъжички. Нямахме никакви проблеми. Опечарената вдовица взе всичко в свои ръце, започна да крещи заповеди наляво и надясно, а не о конфуцианците, вбесени от поведението на нишето женско същество. Получиха покани за разговор, подпечатани с грови груви лапи и всички протести секнаха. Следобед на следващия ден, фургонът на Енших свободно премина на подвижния мост. Аз седях до кукловода, а господарят Ли и Юлан яздеха мулета, натоварени с подаръци. Скоро навлязохме в земите на разбойниците като следвахме на пътствията на вдовицата. Когато се спуснахме в тесния каньон, сякаш някаква дълга, подобна на на уста, лапна слънчевата светлина. Цикадите показваха на практика защо ги наричат точилари на ножици, а гущери с очи от корал, ахът и тюркуа се упражняваха да навят лицеви опори, докато наблюдаваха как и Юлан изучава околните феншуи, вятър и вода. Беше очевидно, че двете купчини огромни камъни, подредени като тотеми, я безпокоят. Според твоето описание, съществото наречено завист, е много мъжествено, а на това място долавям преобладаващи им влияния, не Янг, каза тя озадачено. Вместо да са горди и изправени, тотемите са смирени и покорни и изглежда така са били замислени в самото начало. Но откъде накъде светилището на една маймуна мъж трябва да внушава пълзене на четири крака в женско обкръжение. Господарят ли погледна отново картата, която му беше дала вдовицата на Великия Страж? Мястото е това, каза той. Без никакво съмнение. Йен кукловодът се усмихна и вдигна ръка красноречиво, в смисъл че предава топката. Дъщеря ми е специалистът. Аз мога да предложа само инстинктивната си реакция. Ръката му спря с пръст насочен към тотемите. Според мен те не са нито изцяло абстрактни символи, нито изцяло директни изображения, а нещо средно. Като примитивна писменост, например. Господарят ли се ухили? Приятелю, струва ми се, че умовете ни се движат в крак. Аз също мисля, че това е пиктограма изобразяващ опечарен човек с наведена глава, коленичил край мъртвец. Тази пиктограма присъства в най-ранните писмени паметници от времето на династията Шанг и означава Смърт. Юлан, да, възможно е, отвърна тя. Много богини са свързани с Земята на Сенките и това би могло да обясни преобладаващото женско влияние наоколо, само че не ни казва нищо за мъжа с боядисано лице на Маймуна. Аз исках да знам преди всичко дали влиянието на смъртта беше насочено към нас или не. Но успях да се овладея и да не попитам. Пръснахме се и започнахме да търсим ориентирите, които ни беше описала вдовицата на Великия Страж, без да забравяме, че тя беше идвала на това място преди 10 години, а пороите и сплачищата биха могли да се го променили до неузнаваемост. Беше сигурна, че трябва да намерим скала, означена с бял знак и когато отсякох някакви огромни транаци, се намерих точно срещу него. Червеникавата повърхност на камъка беше откъртена и се беше получил светъл берег, който би трябвало да се намира точно до входа, така че извиках останалите. Взех една тояга и проправих по-широка пътека през странаците. След 10 минути в стената на каньона видяхме малък отвор. Йенших и аз се приготвихме да запалим факрите, с които предварително се бяхме запасили, но се оказа, че няма да ни трябват. На около 5 метра навътре имаше естествен комин, през който проникваше слънчева светлина. Мястото беше осветено подобно на коридор в галерия и стените от двете ни страни бяха пълни с изображения. Може би една трета от тях бяха рисунки, но другите две трети бяха пиктограми и господарят ли ги гледаше като омагьосан. Та това е ранна версия на книгата на удите. Възкликна той възторжено. Много наподобява шаманистичните творби, наречени девет песни, но ни разкрива една история много по-различна от всичко, което се среща в по-късните версии. Мадрецът започна да превежда древното писмо и чухме стара приказка, много реалистична на места. Ето думите на едно момиче, прелъстено от някакъв бог. Духът му спусна се като облак буреносен, озарен от глас пламенен. На красотата съдбата е да намери приятел. Нима възможно е хубост неземна, без любов да вехне. Дойде той с думите и сладки, а безмълвно замина си, поретял висините сред своите облаци, а на земята остави рокля изцапана. Смачкана, захвърлена, о, господарю, вземи ме със себе си, да полетя над планината Куанг Санг. да видя хорското гъмжило на деветте земи, но моят господар лети извихрушките и развява знамена от облаци, ще измия краката ти в небесното езеро, ще изсуша косата ти на бреговете на слънцето, ще събере светя и венец ще изплета, за своя единствен любим, отчаяно пея аз своята песен, а вятърът вие. и стоя безутешно, стиснала клонка от лавър. Рисунките не бяха така добре запазени както древното, дълбоко изсечено писмо. Времето беше казало думата си, но все пак ясно можеха да се видят децата, родени от тъжното момиче. Ако можеха да се нарекат деца, защото това бяха божествата демони, описани ни от небесния господар. Дъхът ми секна и отстъпих назад, пред очите ми бяха дребният старец, хвърлящ огън, жестокият танцор, кучешката глава без тяло. Но стиховете не бяха за осемте чудовища. А за деветото, човешкото дете, чието единствен божествен атрибут била красотата. Господарят ли ни прочете със светнал поглед стиховете, проследяващи детството и младежките му години, когато, вече като млад мъж, се сприятелил с един владетел. Никакъв герой не можел да срази храбрия воин и нито една жена не можела да му устои. Един ден той отишъл в планината Кунлун, където се знаело, че живее велика богиня. Ето думите му. Бамбуков аромат изпълва тези места и пусти, и трева дълбоко се плаче с сълзи от роса. Високи дървета в тунел лакатушен са сплетени, за да засенчат слънцето салени цветя, а трените и му облаците. Пияни тръстики танцуват в огледалото езерно, и се гонят с сенките на сияйните небеса. Драконови яйца бълбукат и се пукат, или пък са риби, плюещи бисери. И там в дълбините, на своята, морско-зелена възглавница, възлегнала е тя. О, сложи си дрехата от смокинови листа. И препаската от зешки пух. Изкачи се в царството си сред скалите на забени. Ела, спяла да ги те небесни в косите си. Ела сучи пълни със смях. Омръзнало ти е безделието, копнееш за своите мечти. О, красавица от езерото, повелителка на планините. Открии ме. Ела, на младия войн никой никога не е отказвал, така че не му отказват и сега. Безгрижното, отекчено, търсещо развлечения. Женско същество, което би накарало мъдрите мъже да търсят дупка, в която да се скрият отговаря на дръския просто смъртен. В колесница от емагнории, с флак от сплетени листа, с наметало от скална орхидея и шал от светя, украсена с трицветния ирис. Тя държи могъщи леопарди, води рисове на петна и тътнат грамотелици, мълни и раздират небето. Ще построя дом в планината, за това розово бузо от гордост момче. Стените ще отича с ириси, а подът. Ще покрия с червен камък. В предверието ще сложа пипер разцъфтял и канела, и мраморни плочи, и хиляди лотоси, и параван от цветя. На пода ще пръсна хризантени, с аромата им сладък, и див магданос, и лоза. А на двора, орхидеи есенни с листа, зелени и стъбла пурпурни, и стотици, стотици цветя. Войнат, както винаги, се превръща във фаворит и накрая богинята му позволява сам да занесе пръсковата на безсмъртието на едно обощение. Той се качва на колесницата, теглена от могъщи дракони, и по пътя минава покрай Юпитер, около когото вечно се върти пръстен от черепи, отмерващи времето. Лунни бисери украсяват главата на война. Дрехата му, от седем дъга и стъкана, озарява небето. Пелерината му от кометие, а коланът, от загубили пътя си звезди. В канията му ярко свети слънчев лъч. Умира този, който се страхува. Крещи той на звездата на времето. И в ръката му мечът блести. И удря един череп, и отново крещи, да гният тези, които не искат да станат. Изяжда войнат пръсковата на богинята, и се здобива с живот вечен, като самото небе, или като ада. Войнат е заслепен от зависта си към безсмъртието и когато природата потреперва от ужас, той приема това като спазъм на удоволствие. Той е оглушал и когато птицата Чио Минг го предупреждава, мисли, че му пее химн на радост. Загубил е разсъдъка си и е готов да извади към шика, за да удари всяка обикновена звезда, която се осмели да се изпречи на пътя му. И подкарва драконите още по-бързо. Сама, на върха на своето царство, стои повелителката на езерото и планината. Облаците на диплени коленичат пред нея. Сиви, намръщени, поглъщат сребърната луна, а богинята призовава бурята. Да прокара пътека за стъпките и кратко. Тигрови очи се устремяват към светлата диря в небето. Тигрови заби оголени, тигрови ногти в земята впити, тигрови писъци долитат до драконите в небето, скачащи, бесни и огнени. Тигров смях посреща малката фигурка и полетяла сред звезди и лунна светлина. Тя пада от небето, в кълта на земята. Войнат се приземява невредим в едно блато и пътеката го отвежда до светилището на богинята. Там той попада на плодовете от живота си с нея, в две кутии открива две бебета и два амулета. Момченцето е сгърчено. Уродливо малко създание, а на амулета му пише, Хуайай злоба. Момиченцето е хубаво, но погледът му е страшен и на амулета му пише, фенгло, лудост. В трета кутия, войнат намира огледало и амулет, на който пише чуто, завист. Поглежда се в огледалото и вижда, че богинята наистина му е дала лицето на зависта. Грабва злоба и лудост и побягва обезумял в горите, а историята му завършва с много странен куплет. Тъжни чакали плачат с кървави сълзи, треперещи лисици тук мрат, а бухали с по хиляда години живот. Лудо се хилят. Куче бяло по луната лае, и трупове буди. На своя гроб си в призрак се мае, и пее песен на войн. Отстъпихме назад от последния надпис и се спогледахме. Велики Буда. Възклик на Йен Ших. Това ми прилича на побъркана на лючи на песничка. Или на това, или на лихо, когато има тежък махмурлук, каза господарят ли. Той настоя да преведе всяка дума от текста, преди да отидем до другото произведение на изкуството, за което ни беше казала дъщерята на разбойника. Промушихме се през една тясна пукнатина, завихме наляво и се озовахме в друга зала, също осветена от слънчеви лъчи през тавана. Обикновено невъзмутимата Юла нахна, а аз извиках. Пред нас беше крадецът на клетки, нарисуван на стената преди незнайно колко столетия, но все още запазен. На врата на човека маймуна беше укачена мулетът, завист, а в ръцете си държеше ужасните деца, злоба и лудост. Главата му беше наведена и след миг разбрах защо на това място преобладаваше им, а не Янг. Господарят ли взе факлата от ръцете ми, запали я и освети потъналата в сянка срещу положна стена, а моят черен дроп се превърна в буцелет. Никой не помръдна, никой не каза нищо. Пред нас се откри рисунка, два пъти по-голяма от тази на завист и мога да кажа че през живота си съм виждал малко наброй по ужасяващи неща. Завист трябва да е бил най-смерият воин на всички времена, каза господарят ли със страхопочитание. Това е Хси Уанг Му, великата и ужасна владетелка на Запада, поне докато ние китайците не сме се опитали да я опитомим и поставим на сигурно място в пантеона. Това обяснява защо онези тотеми на смърта са поставени отвън. Тази дама е повелителка на болестите, а нейни слуги са гърваните на разрушението. Иолан вече беше коленичила и се молеше, за да умилостиви богинята, господарят ли я последва, а Иенших и аз също не чакахме специална покана. Изправихме се с мълчани, вперили очи в образа, който ни гледаше от стената. Богинята беше красива, но от устата и кратко се показваха тигрови зъби, ръцете и кратко с тигрови ногти, а долната част на тялото и кратко отразяваше водния и кратко происход. Защото представляваше нещо като драконова опашка, голяма, слюспи, навита. Очите и кратко не знаеха що е време, що е слабост или що е жалост и аз си помислих, че може би ще успея да разбера известния стих на големия поет Лихо, когато господарят ли спомена преди малко. Ако небето имаше чувства, то също щеше да остарее. Господарят ли ни извади от унеса, като се обърна към преобразения войн? Или той все още скита някъде наоколо след цели 3000 години? Или Вол и аз сме попаднали на най-великия актьор на всички времена. Чудя се какво ли е станало с очарователните му деца и какво се мъчи да постигне. Когато енших се обърна към рисунката, очите му горяха. От вина. Не бях сигурен, но в неговото положение, нищо чудно. Гледахме един войн, който някога е бил хубав, а сега имаше боядисано маймонско лице, енших също е бил хубав, преди едрата шарка да разяде лицето му. Повелителката на болестите беше обезобразила и двамата. Точно когато си мислех това кукловодът ми напомни, че аристократ, аристократите не губят време за самосъжаление. Внезапна слънчева усмивка украси белязаното му лице. Не мога да кажа за никого други го, но аз съм доволен, каза той радостно. Когато ме обземе самосъжаление, ще мога да си спомням този щастлив приятел, а когато противни хлапета като злоба и лудост запълзят в краката ми, ще мога да прегърна и улам. Усмивката му угасна и той добави тихо. И като заговорих за нея, не мога да не си дам сметка, че всичко това ще и кратко е доста тежко. Като жрица на У, тя е слугиня на тази богиня, а всички нейни слуги живеят в непрекъснат страх от господарката си. Едва сега забелязах, че Юлам не се беше изправила заедно с нас. Все още беше на колене пред богинята, с пребледняло лице и неподвижна. Йенших внимателно я улови за раменете и кратко помогна да стане. След което излязохме навън, на слънчевата светлина. Глава 14. Горещите вълни замъгляваха всичко наоколо и не можех да се ориентирам. До нашата колиба забелязах езеро, което не можеше да бъде истинско. Аз стиснах очи и ги разтърках, пак ги отворих и пак ги затворих. Езерото го нямаше, но колибата сякаш заплува цял метър над земята, а долният и кратко край трептеше в маранята и се размиваше. Какво ще правим, Вол? Попита майка ми. Баща ми мълчеше както обикновено. Умореното му отпуснато тяло казваше достатъчно. Опитах се да си спомня какво ще нравим с какво. Нещо не беше наред, знаех това, точно както знаех, че и двамата ми родители се споминеха още преди години. Но за какво говореше майка ми? Баща ми държеше в ръка една клетка. След това видях, че тя не е древна, а съвсем нова клетка, най-обикновен бамбуков кафес, парен с лестовици. Той стоеше на брега на реката, която минава през нашето село. Сега разбрах какво не е наред. Погледнах към небето, но там нямаше облаци. Застанах до баща си и погледнах реката. Реката бе суха. Гледах в Тренчено опеченото дъно, умиращите бурени и гущерите. Как би могъл баща ми да се мори за дъжд и да предлага лястовици на боговете ли? Всяка година лестовиците се превръщат в миди и после отново в лестовици. Точните дати са записани в имперския алманах, а мидите са любимата храна на драконите лунг, които владеят водите и сега се бяха скрили дълбоко под земята или бяха избягали. Нямаше нужда да питам, за да разбера, че и кладенците са пресъхнали. Какво ще правим, вол? Попита майка ми отново. Зад мен някой плачеше тихо и когато се обърнах, видях Леля напълнила ръцете си с книжни лодки. Знаех, че е петият ден от петата луна. Денят на лодките дракони, когато се състезават истински лодки и се пускат книжни, наречени чуи, които прогонват болестите, идващи с горещините. Но след като нямаше вода, как биха могли да плуват? До старата лепя хуа стоеше чичу Нунг и кършеше пръсти, а лицето му беше изкривено от страх и ми се стори, че чувам тревожния звън на камбаните на манастира от хълма, така че хукнах на там. Жегата ме обрифваше като облак. Звукът се усилваше, ставаше по-писклив и пронизителен и ме идваше от камбаните на манастира, а от устните на възбудени деца. Горещата вълна отмина и видях парче не изсъхнала земя с зелена трева, на която играеха децата. Седем танцуваха в кръг, хванати за ръце, около осмото. Всичките бяха удивително грозни, с ниски дебели толовища, с гротескно големи глави и непропорционални черти. Някой свиреше на лютния и тепееха пееха безсмислена детска песничка, силно и пронизително. Козлю, козленце, смило ричиценце. Прескочи стобора и излез на двора. Донеси трева, хрупкави листа. Мама да нахраниш, ако я завариш. Ако ли пък не, май е най-добре. Братята си гладни да нахраниш. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. При, осем, детето в средата се наведе, отскубна две шепи трева и се хвърли злобно напред с главата. А аз реших, че играят на нещо като свиняна хълма, което не е за боязливи деца. Хванатите за ръце изглежда имаха право само да ритат, да блъскат и да пречат стелата телата си, докато козлето очевидно можеше да използва ногти, заби и каквото му дойдеше на ум. Стана голямо меле. Най-сетне, козлето успя да се измъкне от кръга, а другите деца се разбягаха, заливайки се в пискли в смях. То ги подгони и реших, че детето, което успее да улови, ще заеме мястото му в кръга, но загубих всякакъв интерес към играта им, когато видях музиканта, който акомпанираше на песента им. Иолан държеше в ръце една от древните клетки и дърпаше металните и кратко пръчки като струни. Изведнъж нещо проблесна и ме накара да спра и да замигам, а когато отново можех да виждам, красивата шаманка вдигна дясната си ръка, докосна първолявата. После дясната се вежда и накрая върха на носа си, с едно плавно движение, и ми кимна а аз разбрах, че трябва да направя същото. Повторих жеста. Иолан се усмихна, вдигна ръка и разтвори стиснатите си пръсти, сякаш ми показваше съкровище, в дланта и кратко имаше малък метален предмет, наподобяваш видица, но само с два зъба. Разбрах, че тръгвам към нея, че съм много близо. Тя бавно приближи предмета до устните си, духна между зъбите и до мен достигна лег ветрец. Обгърна ни прекрасна мека мъгла, започна да рами. Образуваха се цветни дъги, а ароматът на мокра трева, земя и цветя беше толкова гъст, че по него би могло да се ходи. Въздействието на им беше така силно, че не можех да направя нищо друго, освен да се доближа до Йолан, нежно да обвия ръце около раменете и кратко, да прошепна името и кратко, дъщерята на купловода стоеше съвсем неподвижно. След малко вдигна уст към моите. Това е ужасно унизително. Казах аз. О, не знам, отговори господарят ли. Имаш още един чифт панталони, а за сексуалните сънища може да се говори много. Чрез тях повечето мъже получават шанс да се срещат с покачествени жени, а спестените финансови средства са огромни. Освен това, твоите сънища са толкова хубави. Сигурен ли си, че не си чувал някъде тази детска песничка? Сигурен съм, учителю, отговорих аз. През целия си живот съм слушал подобни песнички, но тази, никога. Имаш добро, ухо отбеляза той с безразличие. Повечето хора, които измислят воинствени песничка за деца, използват думи, свързани с битки и бой. В истинските произведения такива неща изобщо не се споменават и авторите им се придържат към традиционните елементи – кози, козлета, брачета и сестричета. Не ти ли се стори, че тези деца удивително приличат на статуите на старите богове, които видяхме край и на остров Хортензия? Не ми се беше сторило, но сега разбрах, че той е прав, Макар и да не можех да си обясня как спящият ми мозък бе превърнал уродливите статуи в лудуващи деца. Едва ли е някаква мистерия, че сънят ти започва с суша, добави той, но все пак има нещо, не мога да го определя съвсем точно, което ме интригува. Ако отново започнеш да ухажваш на сън, искам да ми кажеш. Сушата в съня ми можеше да се обясни с това, ме пътувахме през район, сполетян от това бедствие. Навсякъде виждахме селени, копаещи кладенци които се мъчеха да запазят всяка капка вода от пресъхващите потоци. На небето нямаше и облаче, горещината беше убийствена, а бонзите и жреците се трудеха денонощно от молитвите за дъжд и магиите. Когато викаха Йоан през нощта, почти винаги беше, за да прави магии за дъжд. От пътниците чувахме, че там, откъдето идват, положението е същото и колкото повече приближавахме Пекин, толкова по-сухо и по-горещо ставаше. Някъде по пътя господарят ли се сдоби сел химическо оборудване и химикари, намери бала отвратителен ефтин чай и започна да търси експериментално начини за превръщането на презрения тача в чууча. Достатъчно добър, за да удовлетвори и вкуса на императора. Една вечер, след като бяхме установили лагера си, господарят ли извика «Елате, съберете се, деца мои, и ще ви покажа чудо». Йенших постави върху огъня една скара, както нареди господарят ли, а и Юлан извади най-големия тиган. Листенцата чай, които мъдрецът беше струпал на масата, наистина бяха ужасни, големи, груби и изпокасани, а и миризмата им далеч не беше апетитна. Господарят ли нагря тигана, хвърли в него малко чай и добави известно количество от някакъв жълт прах? Тамаринт, обясни той. Получава се от плодовете на едно голямо дърво с типчили семена, които са богати на винена киселина и поташ, и струва цяло състояние. Добре, че са нужни много малки количества. Името е арабско и означава «индийска форма», което е странно, защото това дърво нито е арабско, нито индийско, а трябва да се внася чак от Египет. Господарят ви накара и Олан да добави в тигана още чай и още малко от праха, а в това време той сипа в едно хаванче някакви други прахове, които взе от две бурканчета. Железен цианит и калциев сулфат, обясни мадрецът. Виждате ли как цианидът променя цвета си? Докато разбъркваше, синьото започна да изсветлява и се появиха зелени и виолетови оттенъци. В това време под въздействието на Тамарин листенцата в тигана се променяха от грозно черни към приятно жълтеникаво оранжеви. оранжери Когато синьото в хаванчето стана съвсем светло, господарят ли изсипа сместа в тигана и пое бъркалката от Йолан. Започна да разбърква и клати енергично, и след малко започна да става нещо необикновено. Проклет да съм! Възклик на отвратителните листа позеленяха и се превърнаха в истински зелен чай. Нещо повече, ароматът, който се носеше от тигана, беше фантастичен. След това станах свидетел на най-невероятното нещо. Хубавите набрани преди дъждовете рано на пролетчени листа трябва да се навиват на рула много внимателно, при това с ръце, а тези в тигана го прареха сами. Грубите им форми се промениха и станаха приятни, листенцата се навиха и се стегнаха, орафаните ямкрай ще изчезнаха, Гледахме перфектен чай от най-високото възможно качество. Достоен за императора, което беше и целта. Навития аромат това е съвършен чай на уважението каза щастливо господарят Ли. Всъщност единственият му недостатък е, че е прекалено съвършен. Еднакво синкаво зелен навсякъде, докато истинският има тук-там жълтени кари петна. За да се транспортира полесно, той се пресова на кръгли пити и се подпечатва с имперския печат, също като фалшификата който мандарините продават на лековерните варвари с цели товари. Сигурно реализират печалби от под 10 000%. Добра търговия. Вкусът, обаче, беше нещо съвсем друго. Затоплихме вода, сложихме от подобрения чай, опитахме го и веднага го изплюхме. Беше ужасен и господарят ли каза, че вероятно мандарините слагат известно количество истински чай, за да може да се пие. Парата от чашата ми се издигаше нагоре и замъгляваше образите пред очите ми. Стори ми се, че Янших ме гледа ядосано и започнах да духам, докато обезобразеното му лице придоби нормалния си вид и ми стана ясно, че само е направил гримаса, заради вкуса на чая. И Иолан започна да разтребва, тиха, красива, далечна като облак, усмихваща се в себе си. Горещите вълни караха селото ми да се крили, сякаш беше направено от мек восък и от отвсякъде се чуваше смях, дрезгав смях, пронизителен смях, неестествен смях. Погледнах през пролуката между две колиби и видях абата на нашия манастир да гледа втренчено към нещо. Лицето му беше тъжно, а в очите му имаше жалост. Изтичах напред, за да мога да видя централната уличка, там беше майка ми и се смееше, а баща ми се опитваше да се засмее. Всички се опитваха отпред имаше сватбена процесия и когато я погледнах внимателно, сърцето ми потъна чак до сандалите. Да се смеем на кучето е последното средство, до което може да се прибегне по време на суша. Когато изпращането на лестовици на водните дракони и изваждането на статуите на местните богове навън в жегата вече не помага, единственото, което остава да се направи, е да се оформи една сватбена процесия с всичко необходимо – цветя, гонгове, камбани, барабани, само дето булката и кучка. Тя е облечена в булчинска рокля и всички я сочат с пръст, смеят се и вдигат колкото се може повече шум. Надеждата е, че това ще накара малкото момче от облаците да погледне надолу към глупашкото шествие и ще го разсмея до сълзи, а сълзите му съдъщ. Тръгнах към родителите си, но горещите вълни отново ме заляха, всичко пред очите ми се завъртя като във вихрушка и вече нищо не можех да видя. Смехът ставаше все по-силен и пронизителен. Долових, че нещо се движи в кръг и разбрах, че не гледам танцорите около сватбената процесия и че това, което чувам, не е смях. Козлю, козленце, смилу ричиценце. Прескочи стобора и излез до двора. Донеси трева, хрупкави листа. Мама да нахраниш, ако я завариш. Ако ли пък не, май е най-добре. Братята си гладки да нахраниш. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Приближих се през горещината такмо на време, за да видя как козлето се измъква от кръга и подгонва другите деца. Лютнята свиреше отново. Обърнах се по посоката на звука и тръгнах натам. Изведнъж ме ослепи светкавица и когато прогледнах отново, видях и Йолан с клетката в ръка. С другата тя направи ритуалния жест и аз го повторих, лява вежда, дясна вежда, върха на носа. Гланта на шаманката се разтвори и в нея видях друга двузабавилица. Този път тя не я вдигна към устните си. Погледнаме замислено и тръгна към ниското, изидано от камъни гърло на кладенеца недалеч а когато стигнахме до него, ми посочи голямото ведро, окачено на макарата. С недвусмислени жестове ми показа, че иска да се спуснем долу. Ведрото се оказа достатъчно голямо и за два ни. Освободих въжето и започнах бавно да спускам ведрото в тъмнината. Макарата скърцаше силно, но пък и въжето беше здраво. По стените имаше рисунки, жаби, подскачащи в кръг една след друга. Отдолу идваше ужасна миризма. Вонеше на разлагаща се плът и нещо ръмжеше, приличаше на приглушен тътен. Опитах се да кажа на Иулан, че трябва да се връщаме, но тя непреклонно посочи надолу. Продължих да спускам. Иолан оглеждаше внимателно стената и се напрягаше да види нещо на славата светлина, идваща отгоре. Започна да се чува някакво бълбукане и стана толкова горещо, сякаш бяхме в пещ, а убийственото ръмжене не преставаше. Вонята беше непоносима. Юлан докосна рамото ми и посочи. На стената видях голям черен кръг, но не можех да го достигна. Започнах да люлея ведрото напред назад все по-силно и се уплаших, че въжето може да се изплъзне от потните ми длани и да паднем при онова нещо на дъното, каквото и да беше то. Въпреки това продължих да люлея, докато накрая успях да достигна черния кръг с лявата си ръка. Беше дупка в стената. При третия опит успях да се уловя за един издаден камък и да притегля ведрото до ръба. Иолан скочи пъргаво на пода на тесния проход, а аз завързах ведрото за камъка и я последвах. Шаманката ме поведе напред към някаква мека светлина. Оказа се, че идва от зала, на чието пот имаше мъх, подобен на дебел мек килим, осветена от отвори на тавана, през които проникваше слънчева светлина. Дъщерята на кукловода ми се усмихна и вдигна ръка към устните си. Духна между двата забана малката билица и рековитата. Съзидателна сила на ин изпълни помещението, заедно с мъглата, дъждовните капки и дъгите. Иолан пристъпи напред и я прегърнах. Много сладострастно, каза господарят ли, като произнесе, сладострастно, бавно и с любов. Фактът, че сексът е преди всичко женска работа, е получил признание в метафората, която използваме, за да го означим, облаци и дъжд. Това обяснява мъглата и дъгите, но след това се събуждаш и, и се измиваш. А защо наистина трябва да се изчервяваш като зрял домат и езикът ти да се завързва на възел всеки път, щом Иолан мине покрай теб? Нищо не мога да направя, казах аз мутен. Знам, че е нелепо, но нищо не мога да направя. Ами защо подскачаш като подплашен заек всеки път, щом баща и кратко те погледне. Учителю, постави се на мое място. Отговорих аз, че как бих могъл. Не съм играл на облаци и дъжд, откакто бях на 90. Мадрецът затътри крака, за да си вземе мехчето с вино, и си на Ника, на младини красавиците търсеха леглото ми, но леглото на стареца е пълно само с кукари. Събрах един наръч тръстикови листа, за да се избърша, обърнах се на другата страна и отново заспах. Когато стигнахме Пекин, ужасната суша не проявяваше признаци, че скоро ще свърши. Градът се задушаваше от джегата и червения тухрен прах, с който е известен навсякъде, а освен това небето беше натежало от жълтия вятър. Представляващ огромни облаци ситен жълт пясък, които ветровете носят от към монголската пустиня. Обикновено пясъчните бури свършват към края на четвъртата луна, но когато фургонът на Енших премина през портата на града, вечерта на втория ден от петата луна, колялата му издълбаха коловози в твърдото, хрускащо пясъчно покритие, а вятърът, шибащ брезентовото покривало съскаше като настръхнала котка, готова да се сбие. Господарят ли се оговори да се срещнем с Енших на другия ден на остров Хортензия, след което попловодът и дъщеря му обърнаха фургона към къщата си? Аз найех един паланкин и с мъдреца тръгнахме веднага към дома на небесния господар. Стигнахме до забранения град, блестящ като императорска корона на заре слънце, точно когато барабаните оповестяваха затварянето на портите. Пуснаха ни веднага, но пред вратата на кабинета на светеца застана една старика, която служеше при него в продължение на много години. Днес той никак не е добре, каза тя. Лицето и кратко беше уморено и разтревожено. Изпълнен е с енергия, но нещо не е наред и трябва да ви помоля да дойдете утре сутринта. Обикновено се оправя малко, след като се наспи. Вратата на кабинета беше открехната и чух как небесният господар разговаря с някого на архаичен, език, който звучеше почти като религиозен напев, а доколкото го познавах, това изобщо не беше в стила му. Ако продължава да изпитва болка, каза небесният господар звучно и авторитетно. Намажи го си с мас от крак на снежен леопард. Дай му да от яйчена черупка на дрост, пълна със сок от манго, в който има три щипки с три от носорок. Приложи пиевици и ако не настъпи подобрение, помни, че нито едно същество на този свят не е безсмъртно и че ти също ще трябва да умреш. Вратата се отвори. Зърнах за миг светеца, седнал зад писалището си с затворени очи, спротегнати сякаш за молитва ръце. След това от кабинета му излезе едно младо момиче-слугинче и затвори вратата. То носеше малко кученце на купринена възглавничка. Животното явно беше болно, защото едва дишаше и момичето беше толкова огрижено, че дори не ни забеляза. Имаше простувато открито лице и бих се обзаложил на всичко, че само си беше направил чехлите. бяха на розови катерички, подскачащи сред жълти цветя. Често ли е така господарят ти? Попита господарят ли възрастната жена? Не, ваша светлост. Само от време на време, но след като си почине, отново идва на себе си. Утре ще дойдем пак, каза господарят ли обърна се и тръгна към изхода. Пътуването с паланкина към дома се оказа като плаване в море от фантастични цветове, пясъчните бури са величествена гледка на зале слънце, и лицето на господаря ли ставаше то златно, арено, то виолетово и розово, а дълбоките бръзди на тревогата оформяха черни, лъкатушещи линии на челото му. Страхувам се за добрия си стар учител, каза той след известно време. Да не забравяме, че някак се е успял да излъже един мандарин, собственик на клетка, да му я предостави, защото е искал да наругая останалите. Тези типове са опасни. Ако умът на небесният господар е излязал от релси, докато е имал даване с тях, всички можем да си имаме сериозни неприятности. Така че е най-добре да вкараме тези копелета за трешетките колкото се може по-бързо. Учителю, нима вече не можем да го направим. Попитах аз. Знаем за пещерата и как фалшифицират чая. Само че също така знаем, че зад цялата работа стоили котката, а той е достатъчно могъщ, за да накара пещерата под въглищарския хълм да изчезне, отговори господарят ли мрачно. Много лесно би могъл да бави следствието в продължение на 6 месеца, а в това време всички живи свидетели, включително и ние двамата, ще умрат от неизвестна болест. Не. Сега трябва да открием кои са останалите членове на конспирацията, да намерим славата брънка на веригата и да я принудим да свидетелствува срещу останалите. Господарят ли разпери ръце и се загледа в звездите? Но, дявол да го вземе, аферите на мандарините не са толкова важни, каза той отчаяно. Важни са тези клетки, съществата, които изглежда са свързани с тях и крадецът, който може и да е, но може и да не е войнат, превърнат в маймуната човек за лист. Само да можеше небесният господар отново да овладее ума си. Никой не знае колкото него за боговете и демоните от преди 3000 години и ако някой би могъл да се добере до дъното на тази история, това е той. Стигнахме до небесния мост на гъла на улицата на очите и алеята на мухите и господарят ли каза на носачите да ни оставят пред винарната на едно Там той нае няколко потайни личности, за да разберат къде е Хочуангио, мандаринат чието лице се беше появило в клетката преди небесния господар, и след два часа научихме, че въпросната личност е отпътувала за императорския дворец в Чанган и ще се върне след ден-два. След като вечеряхме, ние се върнахме от дома и този път старицата Минг не ни посрещна с крясъци за големи маймуни. И двамата спахме спокойно и непробудно, макар че бих предпочел да спя неспокойно и да санувам и улан. Глава 15 Малко след зазоряване на третия ден от Петата Луна, когато жълтият вятър временно беше отихнал и небето беше светло и синьо. Няколко лъча слънчева светлина обяха повърхността на северното езеро и докоснаха кърмата на гребната ни лодка, докато с плясък се придвижвахме към остров Хортензия и с изумление видях, че първите вълни на Жегата вече се гърчат като прозрачни гущери в горния край на скалата, където беше входът на Ио. Денят отново щеше да е убийствено горещ, но докато завързвах лодката за Кея, на сърцето ми олекна. Йенших вече беше пристигнал и носеше факли, както му беше поръчал господарят ли. Струва ми се, че се чувстваш малко измамен, каза мадрецът весело. Вол и аз станахме свидетели на всички интересни събития в двореца на Великия страж. а ти в това време трябваше да стоиш сред една сюрия купли, без да можеш да мръднеш никъде. Ако имаш късмет, днес ще можеш да наваксаш пропуснатото. Колко се радвам, отговори енших и като че ли наистина се радваше. Трябваше да помисля за това по-рано, но какво да се прави, каза със съжаление господарят ли. Нужен ми е списък на мандарините и останалите високопоставени личности, свързани с чената конспирация, а освен това трябва да открием всичко, което можем, за странните клетки, които звол описахме. Ключът към тях е може би у човека, който изглежда първи ги е открил покойният Матуанлин. Тръгнахме по пътеката към мястото, където въпросният мандарин бе намерил смъртта си. И господарят ли посочи вилата? Вол и аз претърсихме обежището му на острова и открихме всичко, което представлява интерес. Освен това аз претърсих дома му, кабинета му и имението му. Мислех, че сме попаднали в задънена на улица, но сега вече не съм толкова сигурен дали е така. Чувал ли се нещо за мъ преди да стане тази каша? Никога не съм имал честа, отвърна йен Имал си късмет. Да познаваш ма, беше все едно да имаш язва. Той беше един от онези учени, които са благословени с фантастична памет, имат само една дарба, в случая с ма това беше дарбата да учи езици. И нямат абсолютно никакъв мозък, за да разсъждават върху каквото и да било. Талантът му на полиглот го доведе във Вътрешното министерство като експерт по младсинствата и няма да е преувеличено, ако кажа, че се беше превърнал в жива легенда. Господарят ли изглеждаше обзет от някакво особено възхищение към покойния мандарин, чиято кариера се оказа изумително праволинейна? Най-напред стана администратор на хупе, пристигнал там точно по време на една грипна епидемия, когато това удивително хигиенично племе измислило и започнало да носи мърлени маски. В официалния си доклад ма написа, че поданиците му много приличали на човешки същества, само дето между очите и вратовете им нямало нищо и предполагаше, че устите им се намират отгоре на главата. За награда го повишиха и го изпратиха в Квантунг, но за злоучаст на местното население... Той пристигнал точно когато всички празнували техния мит на сътворението. В официалния му доклад пишеше, че на поданиците му няма да са необходими нито обработваеми земи, нито разрешения за риболов, тъй като се хранели само с пръст. Струва ми се симпатичен човек, каза и ших злъчно. Напредна още повече, продължи господарят ли, и го изпратиха да администрира чияо, което доведе до заколването на безбройно много нищо неподозиращи баби, защото приел за чиста монета една приказка. Измислена от тях, за да принуждават децата да се държат прилично. Докладва, че възрастните жени от племето нощем се превръщали в прилепи ядели мозъците на невинните китайски дечица. След това го изпратиха в Хайнан и пристигнал на острова при пълнолуние. Можете да сантиметра представите какво е направила лунната светлина с Матуанлин. В официалния му доклад се твърдеше, че момичетата всъщност били морски сирени, конто плачели с бисери, Вместо с Сълзия и това накара легиони противни господа да тръгнат към Хайнан, за да спипат момичетата и да ги разплачат. Не искам да навлизам в отвратителни подробности. Бяхме стигнали до вилата, господарят ли спря и махна с ръка към нея. Мисълта ми е, че съучастниците участниците на биха му поверили изцяло някакви по-важни документи. Предполагам, че им е бил полезен, така че вместо да му срежат гърлото, те се го оставили да работи върху нещо, свързано с конспирацията. А това включва и клетките, като са му предоставили работно място, което биха могли да наблюдават непрекъснато. Вилата му е непосредствено до изхода на тунела и е имал пряк достъп до подземната пещера под въглищарския хълм и именно там, готов съм да се обзаложа. Само дали кабинет, така ме да могат да го претърсват за важни документи всеки път преди да си тръгне. Значи ще отидем отново в пещерата, за да потърсим кабинета на Матуанлин, така ли? Попитай Енших. Точно така. Купловодът не каза нищо, но светлинките отново заиграха дълбоко в очите му. Помогнах му да разтворих расталаците, които скриваха входа на тунела, влязохме и запалихме факрите. Изглежда никой не беше влизал след нас, защото по белия прах на пода до мястото, където от стената беше картено, нямаше нови следи от сандари. Спуснахме се по пътеката по езерото. Чувах единствено капките вода, стичаща се от тавана, и бързото биене на сърцето си. След това започнахме да се изкачваме към въглищарския хълм. Когато се приближихме до пещерата чух някакъв звук, който постепенно се превърна в смях, и това беше смях на хора, които са победили типичните човешки проблеми, като са прибягнали до зверски средства. Не мога да го опиша. Човек или знае, що за смях е това, или не. Угасихме факлите си. Приближихме се още и смехът се усили, а когато надникнахме в пещерата, видяхме, че на една маса седят десетина души и закусват печено месо. Подата краката им беше усеян с кучешки кукали, а от им капеше кучешка, мазнинаите се пукаха по шевовете от смях, когато си подхвърляха един след друг устарели мръсни вицове. Тримата главата рими бяха пределно познати. Шопарът, хената и чакалът, които обиха чиновника, и мислено отбелязах факта, че всички присъстващи са въоръжени сками, а на масата до тримата са подпрени три арбалета. Бяха прекалено заети смъзното кучешко месо и още помазните си шеги, за да забележат каквото и да било. Господарят ли бързо се вмъкна вътре и се скри зад отрупаните един върху друг сандаци, а аз и енших го последвахме покрай стената. Мъдрецът смени положението си няколко пъти, като огледа тавана добре, за да прецени акустиката, и след това ни прошерпна да съберем камъчета и да застанем така, че да можем незабелязано да ги хвърляме към входа на тунела. Подаден сигнал аз и купловодът започнахме и тръкането накара всички да обърнат глави към вратата. Господарят ли беше свил ръце на фуния около устата си? Много пъти се беше опитвал да ме научи да го правя, но аз нямам дарба за подобни неща, макар че ми е ясно, че 90% от цялата работа е да накараш слушателя да насочи вниманието си към мястото, откъдето би трябвало да идва звукът. Ефектът наистина беше поразителен. Сякаш от тунела долетя висок, треперещ глас, глас, който помнех добре. Върнете, ми, ушите е. Провлачи призрачният глас на убития чиновник. Главорезите замръзнаха с кучешки бутове и лапи между зъбите. Хената изплю месото на масата, обърна се към шопара и прошепна. Това беше Шторецът. Сигурен съм, колкото съм сигурен, че съм жив. Един друг се надигна, като се бори на подъка на вино и чиния. Шторец! Штурец? Какъв Штурец? Нали казахте, че сте убили този нещастник? Проскинтя той. Върнете, ми, носа -а, а Чакалът стана с побеляло лице и улови дръжката на камата си. Това е призракът на Штуреца, каза той. Малката гадинка се е върнала, за да ни тормозя. Сега всички главорези бяха на крака и се гледаха един друг, за да добият кураж. Само шопарът остана на масата невъзмутим, без да престава да дъвче кокала. Призрак! Така ли те е учила майка ти? Попита подигравателно той. Не знаеш ли, че мъртвецът трябва да престои в ада три години и чак тогава може да се връща като призрак? Тогава какво беше това? Искреще чакалът. Върнете ми, очите е. Това е жтурецът. Душата му хул се е загубила, прошепна хената. Не чувате ли? Търси си тялото, само че ние му изхвърлихме унези работи. Не можахте ли да удушите а ами трябваше да го кълцате на парчета. Ядоса се един от компанията. Хун душа, мон душа. Подигра им се шопарът. Той се изправи бавно, с достоинство и взербарета си. Слушайте, не вежи глупаци. Душата хун живее в мерния дроб, а ние изобщо не сме пипали черния му дроб. Отрязах му белите дробове, но не съм му пипал черния. В белите дробове живее нишата душа и ако мислите че нишата душа по -на насекомо като Штуреца може да ме оплаши. Върнете, ми, бедите, дробове е Хената и чакалът бяха тръгнали да се измъкват, но Шопарът ги спря и повдигна бойния дух. Жив или мъртъв, Штурецът няма кораж колкото едно връбче. Извика той. Хайде, момчета, хайде да му дадем на това лайно нещо, за което наистина да се вайка. Той се втурна към входа на тунела, като пътям грабна една факла от стената а след моментно колебание хиената, чакалът и останалата шайка го последваха с кашления, псовни и размахани ножове, за да поддържат духа си. Изчезнаха в тъмнината с клясъци, покажи се, страхливецо, и ще подгоня проядената ти от черве и душа чак в Тибет. Свистенето на тетивата на арбалета показваше, че въображението им е предоставило образи, по които да стрелят, а господарят ли и доволно и тръгна през пещерата към вратата в дъното. Няма да се изненадам, ако продължат чак до острова, отбеляза той уверено. След това сигурно цял час ще проверяват храсталаците около входа на тунела. Алхимическата лаборатория изглеждаше непроменена, но господарят ли не прояви интерес към нея. Продължи към вратата в дъното и кратко и когато я отворихме, се оказахме в дълъг коридор с малки ниши от двете страни, използвани за кабинети. Вол, енших, каза господарят ли, познавах ме Лин добре и знам мания му на работа така че ще търся аз. Вие се върнете назад и пазете. Не че очаквам тези приятели да се върнат, преди да съм свършил, но все пак, беше прав и в същото време грешеше. 15 минути по-късно кукловодът и аз стояхме в средата на пещерата и най-спокойно разглеждахме струпаните сандъци, сигурни, че гласовете, стъпките и факлите на главорезите ще ни предупредят достатъчно рано за завръщането им, когато изведнъж чухме рязко штръкване. Преди да успеем да се скрием, през друга врата, скрита в един ъгъл зад сандъците, която до не бяхме забелязали, нахълта цяла нова шайка главорези, които замръзнаха на място и се втренчиха в нас. Бяха не по-малко зловещи от другите си колеги, а водачът им почервеня от гняв, примесен с жажда за кръв, отвори уста, за да извика на хората си, след това изгъргори, улови се за гърлото и се свлече на пода. Йенших беше грабнал един оставен край масата арбалет, беше успял да го зареди и да стреля толкова бързо, че аз не успях дори да помръдна. За арбарета нямаше повече стрели, така че купловодът го запрати по друг главорес и грабна в едната си ръка факлата, а в другата ножа си. Аз също се опопитих и грабнах една факла, за да удрям с нея, след което онези нанетяха. С бухалка бораря по-добре, отколкото с оръжие, което иска по-голяма сръчност, така ме започнах да ги млатя доста добре, но те бяха повече и сигурно щяха да ме убият. Ако не беше янших. кукловодът се превърна в грациозна вихушка, която проправи пътека на смъртта право през средата на кръвожадната глутница, свет което елегантно събори с крак една камара отрупани един върху друг съндаци, за да няма на да бягат останалите. Един от съндаците се отвори и по земята се посипаха десетки малки пити пресуван фалшив чай на уважението, а главорезите започнаха да се спъват и да падат по пода. Йенших се обърна и тръгна с удари през тях като трансценденталната свиня, тръгнала да убива, а оцелелите, които виеха и се мъчеха да избягат, попадаха право в моите ръце. Успях да хвърля факлата и да уловя един, който се канеше да наръга Йенших с ножа си в гърба, и да го завъртя така, че острието да разреже гърлото на друг, който беше насочил попието си към гърдите ми. След това всичко свърши. Не можех да повярвам, че сме го направили... Но беше факт, телата лежаха на пода и никой от тях не мърдаше. Купловодът ме погледна замислено и каза, можем да имаме неприятности, ако решим да почистим и да скрием труповете. Остави това, чух глас и се обърнах. Господарят ли стоеше отзад и гледаше касапницата с възхищение? Важното е, че намерих писанията на ма. Ако скрием труповете ще предизвикаме повече въпроси, отколкото ако не ги скрием, така че ще ги оставим, както са. Или почти. Той бързо пребърка джобовете, кесиите и поясите и събра купчи на сребърни монети, които изсипа върху масата, заедно с сте ефтини белязани карти, които разпиля на и около масата. Моята факла попадна ермала краката на един окървавен труп, а тази на енших, до главата на друг. Арбалетът на мушкахме под трети. Един опитен следовател би намерил поне 10 нередности в тази инсценировка още през първите 10 минути, но не ми се вярва да прибягнат до услугите на такъв. Каза господарят ли уверено. Идва смяната на стражата, намира маса, отрупа на с кучешко месо и вино, защо да не се възползва от това. Войниците започват да играят карти, някой се прави на много хитър и за първи път през живота си тези дръвници успяват да постигнат нещо, когато използват оръжията си. Всичко си е на мястото, защо тогава да не се приеме най-простото обяснение. Нямах намерение да споря с него, но все пак трябваше да се измъкнем от пещерата. За тунела и дума не можеше да става. Господарят ли огледа вратата, през която бяха минали новите стражи и очевидно не е хареса. От тук вероятно се стига до сутерена на някоя къща на въглищарския хълм. На някой от мандарините. Ще бъде цяло чудо да се измъкнем от нея, без да ни спрът, каза той замислено. Ето там. Извика и Ших. Кукловодът беше забелязал нещо, на което досега не бяхме обърнали внимание. На пода край западната стена още се виждаха следите от свличане на пръст и през една пупнатина на тавана се процеждаше естествена светлина. Йенших и аз се разширихме достатъчно, за да видим, че свличането е открило нещо като комин, на чието край светеше синьо петно. Успях да се покатеря нагоре с господаряли на гърба си и попаднахме в някакъв много стар шкаф, направен от осука на дървесина. Имаше отвор, колкото да мине мъдрецът. След което аз се направих на 9 годишен и също се промуших непохватно навън, а Йенших дойде последен. Оказахме се на познато място. Намирахме се в гробището на Лин, на върха на хълма, недалеч от гробницата, в която беше живял Таласамът, а стария чкав се оказа вътрешността на една хъллупа. Значи така? каза господарят ли щастливо. Той не обича да оставя неизяснени неща. Чихмей е използвал това дърво. За да си почива по време на нотните си разходки извличането го е смъкнало долу в пещерата, откъдето случайно е бил откаран на остров Хортензия заедно с непотребната пръст. Не се съмнявам, че мандарините се решили да не запушват образувалия се комин, защото много лесно биха могли да го използват като авариен изход. Наистина, градинарите никога не биха посегнали на това старо дърво и когато го погледнах повнимателно, потреперих, осукано, възлесто, могащо. Злобно, опасно и злокобно като ужасните мъртви дървета на хълма на хвърчилата и гърваните. Никой нямаше да го докосне, докато някой ден не го събори вятърът. Глава 16. Като официално назначен и следовател на всичко, свързано с смъртта на Матуанлин, господарят ли имаше пълно право да се разхожда из гробището, където беше живяло чудовището? Той тръгна съвсем открито надолу по хълма, след малко бръкна в дрехата си и извади пачка листа. Това бяха отпечатъците, които беше взел от бюрото на покойния мандарин в пещерата. Те бяха толкова хубави, че господарят ли беше готов да се обзаложи, че Матуан ли не унищожил фриза в тунела под езерото единствено, за да не може никой друг да попадне на това съкровище. Ма не беше чак толкова глупав, че да не може да разбере как клетките се използват за комуникации на големи разстояния. Дори и аз успях да разбера. Най-напред, тук отново бяха изобразени 8-те фигури с качулки. Които бяхме видели в Ю, 8-те шамани. Тези отпечатъци обаче бяха по-ясни от всички други и на тях личеше една подробност, която до сега не бяхме виждали. Във всяка от клетките, които носеха, имаше нещо, което приличаше на четчица записане, чиято дръжка се показваше през отвора в горния край, там, където се събираха металните пръчки, а една от поредиците рисунки практически представляваше урок за слабоумни. Едно, един от шаманите е извадил четчицата от клетката. 2. Докосва с нея един от символите върху металните пръчки, означаващи петте стихии. 3. Образът му се появява в клетката. 4. Вълнообразни линии изобразяват преминаване през големи разстояния и водни простори. 5. Друг Шаман наблюдава образа на първия в собствената си клетка. Дори малоумният чо от нашето село би разбрал за какво става дума, възкликнах аз. Имай предвид, каза господарят Ли рязко. Че след като ме открил какво може да се прави с клетките, той е заключил, че това е най-същественото. Може и да е така, но той не е стигнал понататък, а всеки учен, който заслужава името си, би разбрал, че има пред себе си единственото запазено писмено свидетелство за традиция, която се е запазила и до наши дни, макар и в доста променен вид. Това е състезанието с лодки дракони, което се провежда всяка година на петия ден от петата луна. Той тръсна глава яростно, Сякаш се мъчеше да открие някакъв разум в Кофа Меласа. Това е в други ден. Официално състезанието се провежда в чест на великия поет и държавник Чуюан, който се е удавил в знак на протест срещу корупцията в държавното управление. Но всъщност то се е провеждало и хиляда години преди той да се роди, ако не и 2000. Фризът, открит и унищожен от Матуан Лин, очевидно е разказвал в картини за истинското събитие, вдъхновило състезанието на лодките дракони. Макар че само небесният господар в най-добрите си дни би могъл да се добере до цялата истина за него. Рядко съм виждал стария мадрец толкова съкрушен. Докато десният му показалец танцуваше над отпечатъците, той бързо и уверено интерпретираше древните символи и ги поставяше в контекста на историята. Но понякога, кършеше пръсти и надаваше рев на безпомощност, което ясно говореше, че има още уроци, които е можел да научи на коляното на небесния господар преди много, много години. Но, уви, е пропуснал уроци, които сега вече нямаше кой да повтори. Но така или иначе, господарят ли не започна с пиктограмите, а с нещо друго? На единия отпечатък, взет от самото начало на Фриза, беше изобразено древно писмо. Мадрецът го посочи. Явно става дума за някакъв мит, свързан с Селанцестоенето, основаващ се до някъде на исторически факти. Това заглавие е добавено от учен или жрец може би хиляда години след като е направен фризът. Той се обърна към енших и му смигна. Малко претрупано, но съдържателно, не мислиш ли? Купловодът вдигна поглед изненадано. Познаването на древните писменности беше привилегия на богатите и до сега господарят ли не се беше позовавал пряко на аристократичния му происход. След това енших свира мене и преведе символите заради мен. Небе, огън, смърт, птици лодки-призраци, дъжд, състезание и единственият език, освен китайския, на който обичайно се съставят поетични изречения от нанизани едно след друго съществителни безприлагателни, Йенших имитираше чудесно надутия на тон научен, който чете лекция, е варварският латински. Господарят ли заговори отново и ето в общи линии историята за селънцестоенето, доколкото успя да дешифрира древните символи и образи? Преди много, много години, преди още да е възникнала писмеността, за да могат да се отбелязват събитията, на варварски племена, които по-късно ще ли да се нарекат «китайски». Започнали война срещу коренното население в земите на Централната империя, за да получат земно надмощие над тях, а в същото време на небето се повела битка между боговете на Старите и Новите заселници. По някакъв начин воюващите на земята са успели да вбесят и двете враждуващи на небето страни, в резултат на което, боговете, отговарящи при нормални условия за физическото функциониране на природата. Се отправили към небесните бойни полета и оставили хората да се оправят както знаят. Разбира се, хаосът се възцарил за броени часове. Станало ясно, че ако иска да оцелее, човечеството ще трябва да установи хармонично съгласие с природните сили и за да го постигнат. Воюващите владетели най-накрая се съюзили и смирено помолили най-великите магиосници и шамани, Паненг чихших да излязат от скришните агли на цивилизацията и да поемат нещата в свои ръце. Осемте шамани се съгласили и най-напред накарали владетелите да построят нещо. Виждате ли този голям квадрат? Той означава «земя» или «земен». Тази завъртулка в него означава, че е кух, може би пещера, а линиите, пресичащи горния край. Траби! Възкликнах аз. Накарали са владетелите да им построят музикалния инструменти. Искрено се надявам да е така, каза господарят ли благо, защото идеята ми се струва добра. Освен това, те са взели две вълшебни лодки, едната им, а другата янг и за да скрепят договора, не ми е много ясно, но си мисля, че става дума за някакво споразумение. Обвързващо хората и природата в хармонично съгласие, Осемте те шамани са провели най-величественото състезание с лодки в цялата история. И залозите изглежда са били съдбовни. По някакъв начин Фио се образувала вълшебна вода, в която да плават лодките. А небето над тях било в пламъци, нажежено както в дните преди лаконосеца и кратко и да простреля 9 от 10 слънца. Очевидно влиянието на Янк е било несъразмерно силно, а когато в природата няма равновесие, започват борестите, ужасяващите гарвани на чумата бяха изобразени да кръжат над състезателите. Водата кипи, вълните заплашват да преобърнат лодките, от бреговете протягат пипала ужасни чудовища и змии надигат глави от пяната. На следващата пиктограма лодката Янг беше взела преднина пред лодката им, а смъртоносните птици на борестите се бяха спуснали съвсем ниско над тях. И точно на най-интересното губим нишката. Каза господарят ли недоволно. Камъкът не беше пощаден от жестокостта на времето и последните изображения не ричаха. Повърхността беше така протрита, че мастилото на отпечатъка беше образувало криви, размазани петна издатини и главнатини, които не означаваха нищо. На самия край обаче скалата беше по-твърда, защото фризът отново добиваше очертания. В края на крайщата, победата е на ин, каза господарят ли. Виждате ли тези наклонени линии? Вали дъжд, съзидателната сила и символът на обновлението, а лодката е завързана за някакъв кей, на който се тълпят коей, духове. Не е много ясно какво точно се е случило. Огънят на небето е угасен и птиците на болестите са отлетели, така че можем да приемем, че духовете са се съюзили с осемте шамани и заедно са наклонили везните на където трябва. В края на крайщата, неизвестният коментатор нарича лодките, лодки-призраци. «Ех, да можеше небесният господар да възвърне разсъдъка си само за няколко часа!» – извика развълнувано мъдрецът. Само той би могъл да открие връзката между всичко това и божествата демони с клетките им, дори и с завист. И най-вече, би могъл да ни каже защо тази история за селънцестоенето извиза на бял свят днес, цели 3000 години по-късно, защо някои от чудовищата не са никакви митове, а жива реалност и с две думи, какво, подяволите, става, желая ви късмет, каза купловодът. И кратко наших беше възхитен от интересната сутрин, както се изрази и заяви, че услугите му са на разположение на господаря ли ден и нощ, но в момента имал някаква важна работа в къщи, за което помоли да го извиним. Това беше проява на такт. Нямаше никакво съмнение, че следващата стъпка на мъдреца ще е да отиде при небесния господар, за да му докладва всичко, а би могло да има неща, които да не иска кукловодът да чуе. Йенших просто се поклони и си тръгна, преди някой да изпадне в неловко положение. Господарят ли настоя да му наеме паланкин? Ние наехме друг и не след дълго влязохме в забранения град. Отидохме направо при небесния господар. Нямаше го, но беше оставил бележка за господаря ли, поставена в запечатан плик. Качихме се в паланкина и когато потеглихме назад, към портата на всеобщата хармония, той го отвори. Ето какво пишеше. Као, аз съм уморен, глупав и склерозирал. Попаднах на един мандарин, който би трябвало да знае за пещерата под въгвищарския хълм. Принудих го да ми покаже клетката си и да ми обясни, че служи за комуникации на дълги разстояния. След това я използвах, за да покреща малко на колегите му, но мозъкът ми съвсем престана да функционира. Единственото, което ми идваше на ум, беше да цапърдусам купелето по главата с клетката. По конструктивните подходи оставям на теб. Разбрах къде има още една клетка. Тя е в проклетата оранжерия на Янгчи, затворена в специална витрина, а ако някой би могъл да се справи с стражите в дума му, това си ти. Когато умът ми отново може да смери нещо по-сериозно от предварителност дъвка на храна за кърмачета, ще ти се обадя. Чанг, как изглеждам? Учителю, учителю. Вол, не върху робата ми. Извинявай, учителю, успях да измънкам между повдиганията и напаните от към стомаха ми. Сивилизованите читатели не може да не знаят за известния портрет на господаря ли, нарисуван от мастиления лонг. Аз присъствах, когато му позираше. Художникът най-напред проучи лицето на мадреца от всички възможни ракурси, след това захвърли четките си въгъла, развърза дългата си черна коса, потопи я в мастилницата и започна да върти и тръска глава над коприната, като напръска с боя всичко наоколо. В резултат се получи една невероятно сложна плетеница от линии. После мастилението онг очерта силует на глава, почерни всичко извън контура, нарисува в арки очи и ето ти го, го господаряли. Стори ми се като жив и едва ли не очаквах всеки момент да излезе от платното и да поиска вино. Мастирението онко обясни, че това бил единственият начин, по който би могъл да възпроизведе бръчките по лицето на мъдреца. Казвам всичко това, за да дам някаква представа за ефекта, който се получаваше, когато бръчките се запълнеха с зелена фосфорестираща глина от кантон. Подканям неоконфуцианците, които още не са успели да схванат за какво става дума, да се замислят, Невероятно възрастен човек с лице, прорязано от заплетени като лабиринт бръчки, които светят в тъмното. Карах магарешка каручка с синьо покривало като тези, които използват висшите класи. Луната светеше силно и от време на време се скриваше зад някой пясъчен облак. Жълтият вятър свистеше в покривалото на каруцата, а металните поставки за факли от двете страни на елегантната улица на багищерския хълм, сякаш си предаваха една на друга хощещия звук на връхлитащия наталази. Пясък подобно на вибрираща струна на лютня. Спяхме пред портата и стражите пред дума на мандарина Янг, чи се скупчиха около нас, за да се поинтересуват дали знаем паролата и дали имаме официална покана. Тогава копринените завеси се разтвориха и много бавно, сантиметър по сантиметър, навън се показа глава на шестмесечен труп. Добър вечер. Поздрави господарят ли? Стражите вече ги нямаше. Макар че още известно време във въздуха продължиха да се носят силни понизителни писъци. Тръгнахме миролюбиво по алеята. Пред самата къща имаше още една редица желаещи повишения стражи, бдителни и проницателни. Извинете, повикаха ни да приберем един човек. Кой от вас е, започнах да шумоля с писъка. Нечи и ръце избутаха изпод покривалото предната дръжка на ковчег, след което се показа лицето на господаря ли. Добър вечер. Тъй като ни се стори, че в двора няма никой, ние слязохме от каруцата и влязохме в къщата където един лакей машинално пое шапката на господаряли, взе подадената му бяла дървена визитна картичка и падна знак като дъска, при което отскочи три пъти от пода с характерен звук. На всяко стълбище и на всяка врата се появиха всевъзможни слуги, стражи и хрантутници. Здравейте всички, извиках аз отчаяно. Любимият ми прапрадядо се е разболял от някаква глупава и досадна болест, която невежите медици наричат, остро заразна, а ние просто търсим. Добър вечер, поздрави господарят ли. Тъй като изглежда наоколо нямаше кой да ни посрещне, ние продължихме през вътрешния двор към централната кула и влязохме в огромно помещение, покрито с кръгъл купол, почти изцяло от стъкло. Жегата навън беше достатъчно неприятна, под купола беше нетърпима. Не стига това, ами беше влажно като в тропическа джунгла. Господарят ли обясни, че Янг Чи бил запарен градинар, специалист по тропически цветя. Под пода беше монтиран голям котел с вода, която непрекъснато бълбукаше, подгрявана от тлеещи въглища. През хиляди малки отвори специални клапани пускаха пара, която кондензираше по стъклата и капеше по пода на ситни капчици. В помещението миришеше на тор и на гнило, но най-вече вонеше на дебелите скашкани стъбла на огромните орхидеи, лепкаво сладни кави и гнили отвътре. Освен с това, Чанг се гордее с познанията си за древните произведения на изкуството и в този случай има право, каза господарят Ли. Той е един от малкото, които наистина ценят изкуството на коренните жители, и за това както каза небесният господар, пази клетката си в специална витрина. Янг Чи не би могъл да държи скрито такова нещо. Несъмнено той е бисерът на колекцията му. От двете страни на пътеките между цветята имаше витрини зад които имаше какво ли не, от скъпи, инкрустирани с скъпоценни камъни гребени за коса, до детски купи от ефтино тиково дърво. Може и да съм научил нещо ново, когато забелязах че лунната светлина прави качеството на материалите несъществено. Ако е по-важна изработката, то куклите бяха далеч по-добри. Пътеките се събираха под центъра на купола, където имаше една единствена витрина, поставена в средата на кръгло празно пространство. Тук парата беше особено гъста като мараня, контурите бяха неясни и всичко, което виждах съглите на очите си, сякаш подскачаше нагоре-надолу като шамандура в бурно море. Луната беше точно над купола. Когато тръгнах напред. Видях, че цветът, и кратко се променя, защото я гледах през разноцветни стъкла, то кръгла и златна като прославените праскови от Самарканд, то продълговата и жълта като папеж. Вероятно ръците виждат луната по същия начин, помислих си аз, когато очите им са показани над водата. Само стъклата на този купол биха били достатъчни за откуп на пленен коронован принц. Никога не бях виждал толкова много и толкова хубави стъкла на едно място. Стигнахме до централната витрина и се загледахме в нея, древната клетка беше там, същата като онези, които вече бяхме виждали. Господарят ли се намръщи? Проклятие! Няма четчица! Каза той и наистина беше прав. Нямаше четчица като клетките от отпечатъците. Беше съвсем същата като онази, която намерихме пред вилата на Матуанлин, но сега, за разлика от тогава, забелязах кръгия отвор в горния и кратко край, през който трябваше да се мушне чечицата. Протегнах ръка, но господарят ли ме спря? Не бързай! Той огледа внимателно пода, поставката и витрината, дори и тавана и едва когато се увери, че не се вижда никакъв капан или алармен механизъм, протегна ръка и отвори стъклената врата. Погледът ми се замъгли от облак с пара, и когато тя се разсея, видях, че господарят ли кима. Протегнах ръка, вдигнах клетката и я извадих, а господарят ли внимателно затвори витрината? Дай да я разгледам, каза той. В един агъл забелязахме работна маса, осветена с силен фенер, който даваше много по-добра светлина от лунната, и се запътихме натам. там. Нещо в гърлото ме дръзнеше силно и си изкашлях. Изкашля се и господарят ли? Звукът странно прокънтя под купола, сякаш във влажния въздух се движеше по-бавно от обикновено. Когато стигнахме до фенера, мъдрецът огледа внимателно клетката отгоре и огледа добре символите на стихиите които шаманите бяха докосвали с чицата. След това я обърна и разгледа дъното. Изведнъж замръзна на мястото си. Вол, каза той тихо след дълга пауза, виждаш ли това малко кръстче, надръскано на ръба? Да, учителю, отговорих аз. Аз го надръсках. Учителю, аз го надръсках, Вол. По силата на Нарика, нещо като опознавателен знак върху веществено доказателство. Това е същата клетка, която намерихме на остров Хортензия и която човекът маймуна открадна от колибата ни, каза господарят ли. Аз го гледах, без да вярвам на ушите си. Всичко това ми се струваше без и тък му щях да започна да задавам глупави въпроси, когато чух да свири флейта. На фона на къпещата вода и мъртвешката неподвижност в оранжерията звукът беше шокиращ и аз подскочих поне половин метър. Ножът за хвърляне на господаря ли се оказа в ръката му. Обърнахме се по посока на звука и тръгнахме натам, снишени зад цветята с остър тръпчив аромат. Мелодията беше странна и нехармонична, почти безумно ритмична, подобно на монотонните барабани на шаманите, с които докарват публиката си до състояние на транс. Освен това беше много трудно да се определи откъде точно идва, чувах ято отляво, то отдясно. Струваше ми се, че се движа бавно като в сън и докато си пробивах път напред през разстръвтелите орхидеи, под променящата се луна, Започнах да добивам чувството, че се намирам под вода, подобно на рака, който си бях представил, пробиващ си път сред водорасли и крайници на удавени хора. Спрях и се втренчих, а в това време сърцето ми се мъчеше да се промуши покрай езика ми. Бях достигнал една пролука сред някакви големи листа и пред себе си видях ярко осветено от луната петно, в което имаше стол, на който с кръстосън крака седеше малко същество. Беше дете. Красиво дете, свирещо на флейта. Но нещо у него не беше както трябва и в главата си чух тихия глас на небесния господар. Първият демон божество се нарича Фанглианг. Прилича на тригодишно дете, с червени очи, дълги уши и красива коса. Убива като принуждава жертвите си да се удушат сами. Сега осъзнах, че дразненето в гърлото ми се усилило и се опитах да се изкашлям, но само се задарих. Обърнах се светкавично и погледнах назад. Господарят ли беше пуснал ножа и зариташе в кръг? Хванал гърлото си с ръце, сякаш се мъчеше да се удуши. Опитах се да се върна при него, но размислих и се хвърлих към детето с флейтата. Успях само да се спъна и да падна. Не можех да дишам. Сърбежът в гърлото ми стана нетърпим и се опитах да го отстраня, като хванах врата си здраво с две ръце. Пред очите ми започна да се мержелее и едва успях да забележа, че господарят ли е полудял и се мъчи да се покатери на едно малко дръвче, издигащо се над орхидеите, Размахал ръце като младо момче. Повече не успях да видя и се отпуснах по гръб с ръце на гърлото. Флейтата беше престанала да свири. Нещо закриваше луната. Детето се беше надвесило над мен и ме гледаше. На невинното лице се беше изписала щастлива усмивка. Очите му наистина бяха червени, а долните краища на ушите му достигаха до раменете. Хубавата руса коса блестеше на лунната светлина и едно малко хубаво езиче се плъзна навън, за да близне тънките извити уснички. Тогава изведнъж някакъв тъмен силует въвхлетя върху детето и то отхвърча сякаш от вятъ от ураган. Грижливи ръце вдигнаха главата ми и отвориха устата ми. След което стройка изгаряща киселина, започна да пробива дубка в буцата, заседнала на гърлото ми. Изведнъж в дробовете минахло въздух. Започнах да дишам и да кашлям, и най-накрая успях да седна. А след още секунда разбрах, че в устата ми няма киселина, а лимонов сок, и че тъмният силует е на господаряли. Хвани го, Вол! Странното дете се беше заплело в някакви цветя, но беше успяло да се освободи, беше грабнало клетката и тичаше към вратата. Нямаше как да го настигна, краката ми се опитаха да помръднат, но не можаха, затова пък до ръката ми имаше малка тежка саксийка, пълна с пръст. Грабнах я и я запратих с всичка сила, след което съжалих. Исках да го ударя по краката. Простенах аз. Добре, че изобщо го удари където и да било, каза мъдрецът утешително. Нямаше нужда от аутопсия, за да се разбере какво се е случило, когато саксията удари малката детска глава право по тила. Чухме как коста се чупи и още преди телцето да падне на пода. Вече знаехме, че господарят ли няма да може да разпита това същество. Изправих се с мъка на крака, отидохме до трупа и го разгледахме. Хубавата руса перука беше отхвърчала на метър, а едното от фалшивите уши се беше разлепило и висеше. Червените очи ни гледаха, без да ни виждат. Намазало ги е с някакъв мехлем, каза господарят ли с пренебрежение. Познавам го. Това е едно от джуджетата, които забавлявате в носите в забранения град и ми се струва, че съм го виждал в компанията на никотката. Той вдигна падналата на пода клетка и започна да я подхвърля във въздуха замислено. Някой си е направил ужасно много труд, каза той накрая. Когато извадихме клетката от витрината, някакъв скрит механизъм изпусна облак вещество, което не се отличаваше от водната пара в оранжерията. Само че не беше пара, а прах, добит от Йоан Варварите наричат това растение дафина и е сродно славара. Съдържа ужасно силен дразнител, от който ларинкса ти може да отече до степен да не можеш да си поемеш въздух и понеже жертвата инстинктивно посяга към гърлото си за да отстрани препятствието. Отстрани изглежда сякаш се души сама. Една от противоотровите е лимонената киселина и имахме късмет, че сред орхидеите имаше лимоново дръвче. Мадрецът се вгледа в малкото трупче. Но защо им е бил целият този сложен план? Попита той риторично. Има хиляди по-сигурни начини, за да ни убият, а сега, отгоре на всичко успяхме да разберем, че ли котката има шпионин в дома на небесния господар. Някой е прочел бележката му до нас и е имал достатъчно време, за да подготви тази клопка преди да пристигнем. Трябва на всяка цена да им попречим, ако са решили да направят нещо и на самия него. Да, учителю, отговорих аз и машинално се наведох, а той скочи на гърба ми. Побягнах навън в галоп. Глава 17 Опряхме само колкото господарят ли да изчисти глината от лицето си и да добие вид като запред хора. После подкарах магарешката каруца към дома на небесния господар и сърцето ми замря, защото видях, че външният двор е изпълнен с войници от черната стража, която охранява високопоставените евноси от забранения град. Очевидно нещо не беше наред и господарят ли не загуби нито минута време. Той просто скочи от каруцата и тръгна към вратата, крещейки заповеди наляво и надясно, сякаш беше дошъл, за да поеме командването, и влязохме вътре като генерали-победители. Когато стигнахме до вътрешния двор, оттам так му изнасяха труп на носилка. Под покривалото се показваше крак. Това беше достатъчно, за да разбера, че не беше на небесния господар, а на жена. После се сетих коя беше тя. Кракът беше обут с малък глупав чехъл си с избродирани катерички, подскачащи сред светя, и си припомних момичето, което носеше болното куче върху попринена възглавница. Господарят ли вдигна ръка и спря процесията? Къде е небесният господар? Не е тук, ваше височество. Излезе и още не знае за случилото се. Когато мъдрецът вдигна покривалото, за да погледне трупа, един мазен евнух излезе от тълпата и се приближи. Гърбът на господаря ли ми попречи да видя лицето на мъртвата, но забелязах как мъдрецът се вдървява. Той пусна бавно покривалото и вдигна поглед към евнуха, който изглежда беше официалното лице, назначено да се занимава със случая. Кръвта не е прясна кога е станало убийството? Гласът на господаря ли беше равен, безразличен, евнухът нервно облиза устни. Една възрастна жена си проби път напред през войниците и си спомних, че тя беше тази, която ни отпрати последния път. Очите й бяха зачервени и говореше прегракнало. Убили се я вчера, каза тя. Мислехме, че е отишла да се види с семейството си и затова открихме трупа и кратко едва преди няколко часа, но убийците бяха тук вчера. Имаха бележка от небесния господар, с която им позволяваше да влязат. Можеш ли да четеш, да ще? Попита благо господарят ли. Не, ваше височество, но небесният господар винаги рисува една малка птичка на бележките, които ни пише и я видях, отговори жената. Повикаха горкатата поглавка навън в градината, но аз имах работа и забравих, че са дошли. Преди малко намерихме трупаната поглавка долу в лодката на Кея. Можеш ли да познаеш тези хора? Ако ги видиш пак? Попита господарят ли. Да. Как бих могла да ги забравя? Отвърна възрастната жена възбудено. Водачът им приличаше на шопар, а двамата с него чакал и на хиена. Стомахът ми се обърна, когато си спомних как тези същества умъртвиха чиновника и как се смееха на мръсните шегички, докато по брадите им се стичаше кучешка мас. Господарят ли беше предположил, че в къщата на небесния господар има шпионин. Дали малката поглавка не го беше разкрила? Дали това не и кратко беше за награда? Господарят ли гледаше замислено Евнуха? Домът и кабинетът на небесният господар се намират под пряката юрисдикция на императора. Имаш ли нужните пълномощия, за да разследваш това убийство? Евнухът изведнъж стана самоуверен и от устата му закапа мет. Тази никаквица наистина е удостоена с тази чест, отговори той и се поклони до земята, след което извади един пергамент с имперския печат. Господарят ли прегледа документа и му го върна? Лисиците щяха да разследват смъртта на кокошката, но какво би могъл да направи той? Много добре. Продължавай, каза той рязко, завъртя се на пета и тръгна навън към магарешката каруца, а аз го последвах. Учителю, много лошо ли беше? Попитах аз, когато тръгнахме. Убийството ли? Попита той троснато. Беше нарязана на парчета. Копелета. Ако имаш предвид шопара, хиената и чакала, прав си, но не те са убийците, каза господарят ли. Какво? Хлъцнах аз. Може би те се я повикали навън, може би те се я държали, но не те се я убили. Тези животни биха я накълцали като касапи аматьори, а този, който я убил, е владеял изкуството до съвършенство. Да не би освен всичко останало да си имаме работа и с побъркан хирург. Попитах аз половиността. Нищо подобно, отвърна мъдрецът. Имаме работа с много компетентен тип, чието умение да убива не може да се подлага на съмнение, така както не може да се подлага на съмнение добрата калиграфия. Но най-напред трябва да посетим кукловода. Вол, не забравяй, че шпионинът в дома на небесния господар може и да е научил, че енших и дъщеря му ни помагат. А в момента това може да се окаже нездравословна дейност. Иенших Ших печелеше доста добре от занаята си и живееше в голяма и удобна къща, макар и от към лошата страна на езерата с златни рибки, на юго от небесния мост. В предния двор нямаше жива душа и когато никой не ни отвори вратата, сърцето ме заболя, но след малко в задния двор чух удари на чук и весело подсвиркване, така че се успокоих. Заварихме енших край фургона си до конюшнята ковен някакъв механизъм за нова кукла на светлина от фенер. И Юлан пак отиде по шаманска работа, каза той след като ни поздрави, и не можах да заспя. Няма да се прибере цяла нощ. Нещо интересно. Господарят ли разказа накратко какво се беше случило и енших го изслуша внимателно. Споменах вече, че ужасното му обезобразено лице не можеше да изразява емоции, но погледът и движенията на тялото му бяха достатъчно красноречили. Побесня, когато научи за странния опит за убийство и едва сдържа си, когато чу за съдбата на горкатата поглавка. Казваш, че не се я убили онези три копелета. Гласът на попловода беше тих, но ръцете му трепереха от желанието да удуши някого. Тогава кой? Ще си поговорим с него за тази работа след малко, отговори господарят ли. Ако искаш, можеш да дойдеш с нас. Докато съм там, искам да свърша и още нещо, така че не е изключено да се позабавим. Имам на разположение цяла нощ, отвърна Йенших мрачно и скочи на капрата до мен. Половин час по-късно господарят ли, Йенших и аз бяхме въведени в една мрачна стая в една още по-мрачна кула, която се издигаше в края на стената на плача, зад дръвника за екзекуции на зеленчуковия пазар. Дяволската река беше потен, пиян и с зачервено лице и когато бутна каничката към господаряли, Разля виното върху голямата дъбова маса Край която седеше В какви времена живеем, къл? Изръмжа той Целият свят се е побъркал Чудовище изкачат, за да попречат на удара ми А мечовете не прощават такова нещо Хората ми връчват за изпълнение Ужасяващи заповеди и аз трябва да Слушай Чуй ги само Такива са откакто таласамът ми от нерекорда Искаше да каже да слушаме мечовете И наистина когато долових металическото подигравателно дрънкане на стомана, кръвта ми се смръзна. На главния екзекутор на Пекин са поверени четирите най-велики меча, от първи до четвърти господар, рожби на кръвосмесителния съюз между мъжкия меч Ганджанг и сестра му мое. Изкувани от черния дроп и бъбреците на чудната ядяща метал зайка от планината Кулун. Когато не ги използваха, те висяха за дръжките си на кадифени въженца в една малка кула с прозорец, гледащ към дръвника за екзекуции. И през ветровите вечери, когато хората минаваха покрай стената на плача, можеха да ги чуят как пеят за кървави победи. Пееха и сега, подигравателно, а екзекуторът беше запушил ушите си с ръце. Накарай ги да спрат, као, можеш ли? Кажи им, че не бях виновен аз за този пропуск. Не съм искал да ги опозорявам. Дяволската ръка за подсмърча. Разбира се, че мога, отвърна господарят ли. Забравяш, че към височайшите особи трябва да се обръщаш писменно. Само равните по ранг могат направо да разговарят с принцове. Вол, спомни си доброто си възпитание и поискай разрешение да прочетеш този апел. Сигурен съм, че мечовете ще простят на нашия приятел. Господарят ли надраска една бележка и ми я подаде, а аз изтичах нагоре по стълбата към малката стая в кулата, където висяха мечовете. Разгънах бележката и прочетох. Затвори проклетия прозорец. Блестящите остриета се триеха в камъка и леко подрънкваха. Погледнах към дръвника навън, потреперих и затворих прозореца, който беше леко открехнат. Закачих куката на черчевето и мечовете престанаха да се оплакват. Е, простен ли е дяволската ръка? Попита господарят ли, когато слязох долу. Да, учителю. Съгласиха се, че обстоятелствата, при които е допуснал грешката, са били екстремни и повече няма да недоволстват, отговорих аз. Слава на Буда, прошепна екзекуторът, преглътна половин литър вино и донесе нова кана. С това свали от плещите ми само един от демоните, Као. Но има и други, добави той мрачно, като например глупавата малка слугиня. Каква беше присъдата? Бавно съсичане, така ли? Попита господарят ли. В какъв свят живеем, Као? Измърмори дяволската ръка. Бавното съсичане не е шега а отгоре на всичко трябваше да търпя като свидетели и онези три животни. Копелетата се хиреха и кикотеха, като че ли са отишли на панаир, само че аз им го върнах. След няколко секунди горкото момиче не чувстваше нищо, само че те въобще не разбраха. Йенших стоеше мълчалив и неподвижен. Изведнъж вдигна поглед. Мехура ли използва? Попита той. Точно така, отговори екзекуторът. Добър човек, отбеляза господарят ли? Обясни на вол, защото в очите му виждам въпросителни знаци. Ще направя нещо по-добро от това. Дяволската ръка стана на крака с залитане, затършува в едночек меже и извади нещо подобно на свински мехур с някакви особени възли по него. Мушна го под лявата си ръка. Дясната му ръка се сви рязко и сякаш по силата на някаква магия в нея се появи дълго тясно острие. Още едно свиване, и то изчезна. Екзекуторът разсейва свидетелите само за част от секундата и страданията на жертвата приключват, каза той с тържествен, назидателен глас, с доста надебелял от алкохола език. Свидетелите не могат да разберат нищо, защото екзекуторът държи под мишница плачещото бебе и прави още един, този път бавен и дълъг разрез. Дори господарят ли и дяволската ръка подскочиха, въпреки че знаеха какво ще стане. Когато ужасният писък блъсната панчетата на ушите ми, аз едва не се ударих в тавана. Последва още един. Къси, чести стискания за мъж, бавни и дълги за жена, обясни дяволската ръка. Ще ви издам една тайна. Използвал съм плачещото бебе при всички, бавни съсичания, през последните 10 години. Независимо дали семейството на осъдения ме е подкупило, или не. Ти чудесно разбираш от работата си, каза господарят ли. Независимо дали си служиш само с острие, или само смехур, или двете. Не мога да възразя. Но все пак се ще да погледна заповедта за екзекуцията, ако нямаш нищо против. Да имам нещо против. Откъде на къде? Као, както ти казах, светът съвсем се е побъркал. Всички се луди и тази заповед само го доказва още веднъж. Палачът започна да тършува в друго чекмедже и след малко подхвърли на господаря ли някакъв официален документ. Мадрецът го разгъна, приближи го до светлината и го огледа дълго и внимателно. После го сгъна отново и го върна. Приятелю, ще трябва да подсиля лошото ти впечатление от психическото здраве на света, каза мъдрецът. Искам да разговарям с една видна личност и на път за тук дори си направих труда да съставя документ, който, между другото, е официален. Можеш да го добавиш към колекцията си от безумни неща. Господарят ли извади лист хартия от робата си и го подаде, а дяволската ръка го погледна, както би погледнал кобра. Не може да го искаш сериозно. Да, но го искам. Као, все едно е да поканиш черната чума на чай. Или да плуваш в кипящо орио. Аз съм убиец, Као. Това е професията ми и в нея съм добър, но винаги пребледнявам, когато това същество. Нали не възразяваш? Прекъсна го господарят ли леден официален тон. Дяволската ръка се обърна и излезе, залитайки, навън. Чувах го как мърмори, докато пресича съседната стая, луди. Всички са полудели. Целият скъпан свят е побъркан. Господарят ли се обърна към кукловода и му каза тихо. Йенших, струва ми се, че ще е добре, ако успееш да намериш дъщеря си и останеш при нея. Още не съм съвсем наясно какво ще излезе от всичко това, но едно зная със сигурност. Тази афера започва да навлиза в доста зловеща фаза. Кукловодът повдигна едната си вежда. Заповедта за екзекуцията на малката слугиня наистина предвиждаше, бавно съсичане, каза господарят ли. Познавам подписа много добре и мога да кажа, че не беше фалшив. Заповедта е издадена от небесния господар. Аз се вгледах тренчено в него. Бях вцепенен и не разбирах нищо. Йенших беше замръзнал на мястото си. След това пое дълбоко въздух и разпери широко ръце. Екзекутурът е прав. Целият свят е полудял. Той се обърна и излезе бързо през вратата, а докато стъпките му кънтяха в съседната стая, Чувах как мекият му баритон се издига към пълното с жълт пясък небе. Тъжни чакали плачат с кървави сълзи. Треперещи лисици тук мрат, а бухали с по хиляда години живот. Лудо се хилят. Куче бяло по луната лае, и трупове буди. На своя гроб си в призрак се мае и пее песен на войн. Приближих се до масата, надигнах каната и преглътнах малко от силни алкохол, който дяволската ръка и господарят ли наричаха вино, и след като престанах да кашлям, се почувствах малко по-добре. Макар че не кой знае колко. Екзекуторът се връщаше и под дрънкането на Вериги познах, че със себе си влачи окован затворник. Ти си десет пъти по лут от целия свят, као? Извика дяволската ръка. Защо? Защото търся компанията на един чудесен приятел, кротък като малко агънце и два пъти по-мил? Попита господарят ли благо. Екзекуторът и затворникът влязоха през вратата и светът пред очите ми се завъртя. Мекото, пластотяло, жабешката стойка, селюнките, стичащи се от отпуснатите устни. Три пъти помил, поправи го хънжията шеста степенто. Глава 18 Всеки историк рано или късно стига до тази глава от книгата си, от която няма как да излезе победител. Ако откровено включи нужния материал, читателите му ще побягнат с в нощта, ако не го включи, все едно, че не пише история. Така например учените, които се борят с войните на Трите царства, трябва да скърцат с зъби и да включват мъдри коментари за седемте светотатства на Цао Цао. А аз трябва да се заема с непосилната задача точно да предам думите на един ужасен ханджия. За тези, които го чуват да говори за първи път, ще е много трудно да не си помислят, че изразите му са само още едно оръжие и без това препълнение му арсенал, но не, те просто отразяваха втората му мания. Първата беше да убива. Вол, каза ми веднъж господарят ли, никога не забравяй че хънжията шеста степенто половина произхожда от коренното население. Нашите предци са отнели плодородните земи и са прогонили дедите му в скалистите планини, където почти не е имало препитание. След това там са открили минерални залежи и са прогонили оцелелите в маларичните блата, където пък съвсем не е имало какво да ядат. Гладът се е превърнал в жестоко наследство за коренното население, нещо, гарантирано порождение на всеки негов потомък. Така че в психологически смисъл Ханджията шеста степенто е бил роден гладен. Днес, когато ханжията се обожествява все повече и повече, дори и най-незначителното редактиране на думите му би се изтълкувало като ерес. Ако пропусна едно единствено прилагателно, рискувам да бъда разкъсан на парчета от ревящата тълпа, но все пак трябва да помоля за прошка, поради особените обстоятелства. Когато видях зловещото му лице в кабинета на екзекутора, всичко пред очите ми се завъртя и известно време не чувах нищо, освен едно силно бучене, а когато то затихна, разговорът вече беше започнал. О, да, о, да, о, да, Ю е построено от осемте ловки шамани, за да превръща музиката във вода. Вода на залязващото слънце, така казваше старата ми баба, макар че това име може би заблуждаване по-малко от Агнешка супа с три риби, в която няма никакви риби. Няма и Агнешко. Иероглифите за риба и агнешко, когато са написани един до друг, означават вкусен, така че името всъщност е тривкусна супа и се приготвя от пилешки гърдички, рапани, шунка, бамбукови пъпки, грах, сусамово масло, пилешки карантии и оризово вино. Обичам да я сервирам преди шаран ала тонг който се приготвя много просто, като всяко творение на гении. Само измиваш шарана съ студена вода и го напълваш с зелеви кочани след което го натриваш със сол и го. Ханджиото, прекъсна го господарят ли, осемте ловки шаманиса. са. Изпържваш в тиган с лук, а когато е почти готов, добавяш малко джинджифил, портокалова кора и сос от ряпа. Сеотунгпо е измислил и салатата за бедни, която върви чудесно с шарана, прясно зеле, зряла ряпа, диди боровинки и овчарска торбица. Добавяш малко. Ханджиото, орис и вряща вода и може да стане и на супа но трябва да внимаваш с водата. Великият Чиаминг пише в своите основни познания за яденето и пиенето, че водата за супата за бедни трябва да е от сняг или скреш и да се нарони в тенджерата с кукоше перо. Ако използваш гаше или пачеперо, рискуваш да получиш колики, които според него ще получиш и ако готвиш свинско, смьорки или щипоци на огън от черничеви дърва. Чиаминг също така много се тревожи за спанъка. Ханджиото Осемте ловки шамани са носили клетки, които понякога са използвали, за да си говорят на големи разстояния, но мисля, че в тях е имало и още нещо, което са охранявали осем божества демони. Твоите хора знаят ли нещо за това? Успя да попита най-накрая господарят ли. О, да, о, да, о, да. О, богове, да. В клетките са били ключовете. Какви ключове? Ключовете, за музиката, която се превръща във вода. Разбира се, а запазачите се говори, че са били много странни и почти толкова опасни, колкото и спанака, за който чия минг пише, че е чуждо растение. Внасяно от Непал, много неприятна страна, населена от коварни същества, че същността му е студена и хлазгава, и ако го ядеш, рискуваш да ти истине стомаха, а ако го ядат малки котки и кучета, краката им ще се изкривят, така че да не могат да ходят. С кучетата е полезно защото поне могат да се използват за Кенгхсиен, кучешката яхния, която толкова много е обичал Конфуци и е включил в неговата книга за ритуалите, но представа нямам какво би могло да се направи с кривокраките котки. Ханджио, освен ако котките не са кърмачки. Чел съм, че момчето император Чинг Цуанг много обичал Орис, свеж вятър, който се приготвя от Орис, драконов мозък, драконови очи на прах и котешко мляко. Но да си призная, имам чувството, че котешко е печатна грешка. Освен това, ако котката е бяла, ястието може да стане много опасно, защото белите котки ходят по покривите и ядат лунни лъчи. А яденето на лунни лъчи може да доведе хората до лудост. Разбира се, на юг котките се ядат както и всичко останало. Там ядат дори големи водни ба. Ханжиото. Изкреща господарят ли? Осемте божества демони, които са охранявали ключовете в клетките, са имали брат, човек, който е станал велик воин. Твоите хора знаят ли нещо за него, брат? Не знаех, че са имали брат, човек. Били са много странни и ако наистина са имали брат, той сигурно е изглеждал като гигантските водни боборечки, които ядат хората на юг. Казват, че имали вкус на омар, но истината е, че имат вкус на леко превтасало сирене. Сервират ги с сушени осолени дъждовни черви, които имат вкус единствено на сол. В южната част на хупе ядат пепелянки и задушения мармоти, а деликатесът на лингнал са малките плъхчета. Наричат ги медени пипчета, защото сладорчетата се потапят в мед и след това се пускат на масата, а те пълзят наоколо и писукат, пи, пи, пи. Вечерящите ги ловят за опашките и ги лапат сурови. В поизисканите домове дори ги с състествени оцветители. За да подхождат на сервиза за хранене. Например снежнобели, медени пипчета обикарят около ярко-червени порцеланови купи, от които доритат слаби хълцукания. Ханжиото, хълцуканията издават малки ръчета с меки черупки, потопени в оризово вино, подправено с камен сол, черен пипер и анасон, и те са толкова пияни, че нямат нищо против огощаващите се да ги загребвате черпак и да ги изяждат сурови. Като плъхчетата На другия край на скалата със слоновете. Разбира се, а краката на слоновете от юг са сред най-големите деликатеси на света, ако успеете да избегнете жлъчта. Тя се събира в крайниците и и се мести от крак в крак с смяната на сезоните. Слонският крак без жлъч се пълни с форми и се пече в сладко кисела сме от оцет и мет единственото нещо, което не ядат на юг е ханжио 6 степенто. Изрева господарят ли? Знаеш ли нещо за същество, което е половин маймуна, половин човек? Има сребристо сиво чело, сини бузи, червен нос, жълта брада и понякога го наричат завист. Завист! Завист, о, да! О, да! Той е предизвикал всичко, разбира се. Някак си успял да накара боговете да обърнат гръб на земята. Да придума слънцето да запари небето и птиците на чумата да нанесат опустошителен удар, заради се разбираш ли. Ако се стоенето не било настъпило, слънцето тяло да стане още по-горещо и. Но точно в този момент се намесили 8-те шамани и когато приключили с завист, той станал кротък като агне, а именно агнета не ядат на юг. Мисля, че е много вредно да се яде агнешки черен дроп, който може направо да стане отровен, ако се яде с свинско, точно както най обикновеният джинджифил може да стане отровен, ако се яде с заешко или с конско месо. Не че конското месо не е отровно и без това. Император Чинг се кълне, че конските бъбреци са смъртоносни, а император ти казал на Луанта, придворния си некромант, че предшественикът му издъхнал, защото ел конски черен дроб. И все пак, конското сърце, ако се изсуши, стрия на прах и добави към виното, може да възстанови паметта, а ако спиш на конски череп вместо на възглавница, може да се излекуваш от бесъние. Ханжио Конете могат да се използват за още едно нещо, което отново ни връща към магнето. Във варварски ри магнетата растат на земята, подобно на репи и когато започнат да зреят, фермерите поставят около тях ограда, за да ги предпазят от хищници. Малките агънца все още са прикрепени към земята с пъпната си връв, която е опасно да се отреже, така че фермерите вземат коне и ги карат да тичат в кръг около оградата. Ханжио Агънцата се плашат и сами късат пъпната си връв, след което тръгват да си търсят трева и вода. Когато на мен ми попадне агънце, обичам да запазвам пищелите за 8 изключителни лъвски глави, в което, разбира се, няма никакъв лъв, само агнешко, горски мъх, миди, свинско, колбаси, шунка, скариди и морски кръстарички. Името е нелепо. Защото с «лъвска глава» в кулинарията се означава един вид дебел салам и според мен грешката иде от някой пиян писар, който вероятно е чул «лъв», когато готвачът всъщност е казал «мъх». А в случая с рибената яхмия, наречена «ханджиото», Изпище господарят ли? Трябва да призная, че по това време вече изключих напълно. Виждах как ужасната уста на ханджиятато се отваря и затваря, но единственото, което чувах, беше някакъв чуруликащ звук. Сякаш в черепа ми имаше малко штурче и ми се струва, че не само аз бях така. Главният екзекутор на Пекин също седеше зад бюрото си глупаво усмихнат, с изцъклени очи и ми се стори, че и той чува горски птичи песни. Когато накрая, преди да си тръгнем, господарят ли го извади от унеса, никак не му стана приятно. Мадрецът не успя да научи нищо повече. Той се приближи до дяволската ръка и му заговори нещо съвсем тихо, което не можах да чуя, а палачът извика още няколко пъти. Ти си лут, и целият свят е полудял, след което се приготвихме да тръгваме. Дяволската ръка дръпна ханжията ту и веригите му задрънчаха. В последните му думи, отправени към господаряли, имаше нещо дълбоко прочувствено. Чакай! Много е важно! Исках да ти кажа, че най-добрите корени от лотос са тези край езерото Нанкин. Червени адки вземай само от моста Тапан. Череши само от храма Ринку, а форми от Яофанг. Трябва да опиташ водните кончета на квантунг, сервирани с вино ланлинг и ароматизирани с минзухар, свинско, смедена глазура, сготвени като Желязната врата се затръшна след него и аз се морех, това наистина да е последната ми среща с зловещия ханджия 6 степенто Глава 19. Четвъртият ден от Петата Луна започна с трясък на фойерверки Много фойерверки. Беше празникът на отровните насекоми който обикновено повдига духовете и подготвя хората за голямото състезание с лодки дракони на петия ден от Петата Луна. Обикновено това са много весели празници, но не и сега. Жегата продължаваше да е убийствена и не беше паднала капка дъжд, а всеки знае, че след като времето остане непроменено за по-дълъг период, се създава нездравословна атмосфера, в която борестите се разпространяват подобно на наятата скакалци. Започва инкубационният период на голямата чума и се появяват лоши преднаменования, от небето падат меса и жаби. Например, или кокошките се превръщат в петли. Децата, разбира се, се забавляваха. Те от месеци бяха бродирали тигри на чехлите си, а майките им ги бяха облекли с тигрово жълти туники на черни черти, те пищаха от възторг. Докато скачаха из улиците и мачкаха с крака въображаеми скорпиони, стоношки и паяци или пък се биеха с мечове направени от листата на тревата Чангпу, срещу чучела, маскирани като кръстави жаби, змии или гущери. Възрастните съвестно гърмяха фойерверки и мъжеха клепачите и носовете на всички с сяра като предпазна мярка срещу отровни ухапвания, но в очите им имаше тревога, а лицата им бяха посърнали при вида на горещите вълни, надигащи се от улицата. Храмовете бяха пълни с баби и дядовци, морещи се на Куаниин, богинята на състраданието. Всички бяха изнервени. Близо до портата на династията избухна кърваво сбиване, защото стадо овце с боядисени в червено опашки, това означава, че ги водят за жертвоприношение пред олтара на небето, някак си се смеси с стадо камили, подкарано към рампата за товарене на кервани в другия край на града, и никой не можа да отиде никъде в продължение на цели два часа. Монголците овчари бяха принудени по силата на обичая да носят дебели кожуси от овча кожа, намазани с мас а турските камилари, дебели вълнени дрехи и подплатени ботуши. Всички се разтапяха от жега и бяха сърдити на целия свят, а ръцете просто ги сърбяха да се сбият. Споменавам тази случка, защото аз и господарят ли се оказахме в центъра на всичко това, когато рано сутринта тръгнахме към дома на небесния господар. Наложи се да изоставим паланкина, да си пробием път през и да найемем друг в другия и кратко край. Когато най-накрая стигнахме до целта си, Стражата на входа ни каза, че Небесният Господар се е върнал предишната вечер, но вече е тръгнал към Небесния град. Аз не знаех какво да мисля, а Господарят ли беше потънал в себе си още откакто напуснахме кабинета на Дяволската река предишната вечер и продължаваше да бъде наразговорлив. Влязохме в забранения град без инциденти, но вместо веднага да отидем до кабинета на Небесния Господар, мъдрецът реши най-напред да се отбием до бюрото за внос на стоки. Когато излезе оттам не след дълго, полицето му личеше, че поне част от мислите му са дали плод. Вол, каза той, след като се качи в паланкина, трябваше да се сетя за това по-рано, но непрекъснато се случваха е разни неща, които ми отвличаха вниманието. Помниш ли какво използвах, за да превърна ефтиния чай в чай на уважението? Аз се изчервих. Не, учителю. Железен цианит, калциев сулфат и тамаринт, обясни той търпеливо. Тамариндът е много рядко вещество. Внасят се много малки количества и за да го купува, човек трябва да има специално разрешение от властите. Една от наследствата на вече мъртвото увлечение по стрикното спазване на законите, за което увлечение никой не тъжи, е изискването във всички подобни разрешения да фигурират списъци с имената на съдружниците. Въпреки това тайната може да се опази, защото тези списъци се завеждат под името на фирмата и за да се добере до тях, един следовател трябва най-напред да го научи. А някои от тези имена на фирми са наистина ужасно хитроумни. Да предположим, че си мандарин и участваш в група, която търгува с фалшив чай. Да предположим, че членовете на тази група могат да контактуват помежду си с помощта на древни клетки, чието функциониране е обяснено в отпечатък, направен от Старфриз, и да предположим, че не искате хората да се интересуват от документацията ви. Как ще наречете компанията си? Знаеше много добре, че не мога да отговоря на такъв въпрос. Остави ме известно време да се червя от объркване, след което извади лист хартия, на който чиновникът съвестно бе написал имената на съдружниците във фирмата, която господарят ли беше посочил, небе, огън, смърт, птици, лодки-призраци, дъжд, състезание. Внос износ на чай, дружество с ограничена отговорност, това ли е шейката? Попитах аз възхитен, това, отговори господарят ли? Тук са всички замесени копелета включително никотката и още двама евнуси с министерски ранг. До един. Само ако можеше. Той остави изречението да умре от естествена смърт. Искаше да каже, само ако можеше небесният господар да дойде на себе си и да имаше как да ни помогне. Но тревогата му се върна и през остатъка от пътя до залата на литературната задълбоченост не пророни дума. Там ни обясниха, че за малко сме се разминали с небесния господар, който току-що бил излязал. За да направи сутрешната си разходка и че със сигурност сме ще ли да го намерим някъде на ливадата по пътя към двореца на младите принцове. Господарят ли освободи паланкина и тръгнахме пеша. Когато стигнахме ливадата, спряхме и въздъхнахме дълбоко. В другия край, към паравана на деветте дракона мъчително коцукаше с бастуните си небесният господар, непроменен от последния път. Когато го бяхме видели, боях се да не би да се го изтезавали, каза тихо господарят ли. А също, защото само изтезанията или пълното побъркване можеха да обяснят, според мен, подписа на светеца под ужасяващата заповед за екзекуция. Сега господарят ли трябваше да приеме възможността поне веднъж в живота си да е сгрешил в преценката си за нечи и почерк и да признае, че подписът е бил фалшифицирай. Но изглежда тази перспектива не го тревожеше ни най-малко. Когато тръгнахме по прекия път през поляната на лаконосците, той почти се развесели, но когато стигнахме до паравана на деветте дракона, от небесния господар нямаше и следа. Ха! Каква забележителна зрителна измама? Възкликна господарят ли? Бих се обзаложил, че беше точно на това място. Е мъдрецът посочи в далечината вляво от нас и очите ми ще да изскочат от орбитите си, защото там видях малката фигура, наведена над бастуните мъчително да се влачи, подобно на охлюв Сартрит. През портата на наградите нататък към портата на спокойните старини. По-добре е да ме носиш. И него някой го е пренесъл, а жегата е прекалено силна за старческите ни крака. Качих стария мъдрец на гърба си и тръгнах, но скоро съвсем изгубихме от поглед светеца, тъй като тръгнахме през някакви лабиринти от висок жив плед. Градините в забранения град са направени за аристократи, а не заселени, и всички красиви гледки са проектирани така, че да са достъпни само за спокойни погледи, намиращи се на височината на Паланкин. Пешеходците не могат да видят кой знае какво, докато не достигнат някое открито пространство, а когато ние излязохме на открито, аз спрях така внезапно, че господарят ли едва не прехвърча над главата ми. Когато отново се намести удобно, го попитах си Станял глас. Учителю, възможно ли е да има повече от един небесен господар? Старият светец беше толкова далеч от портата на спокойните старини, всъщност беше стигнал чак до великия театър, че дори ако подтичвах. Щеше да ми е трудно да взема това разстояние за времето, за което го беше взел той. Дай да съсредоточим усилията си върху този, каза господарят ли смрачен, напрегнат глас. Хвани го, вол. Аз хукнах напред по алеите между разсъфтелите олеандри и наровете, докато не стигнах за пъхтян до извора на бисерната метреса. Обърнах се и погледнах назад, където би трябвало да бъде небесният господар. Там нямаше никаква немощна старческа фигура. Дясно също нямаше никой. Пред мен беше външната стена на забранения град, така че оставаше само вляво. Погледнах натам и едва не паднах възнак. Далече, много далече, между залата на Величествения мир и павиона на десетте хиляди извора малката прегърбена фигура се мъчеше да мести напред двата си бастуна и да влачи след тях крака. Господарят ли замръзна на гърба ми? След това пръстите му се впиха в раменете ми. Хайде да опитаме още нещо, каза той тихо. Сви на страни и карай напряко между Двореца на Спокойната Земя и Двореца на Хармоничното Съчувствие, като че ли сме се отказали и тръгваме към западната цветна порта. Направих както ми каза и след няколко секунди отново тичах сред плетеница от храсти и дървета. След още 4 минути господарят ли ми каза да спра, да хукна с всички сили назад и при първа възможност да свия вляво. Изкачих се на малко възвишение, легнах по корем и пропълзях напред между ниските храсти, а господарят ли протегна ръце по край ушите ми и раздалечи два потънали в зеленина клона. Пред нас се простираше обширната, мека като ливада пред двореца на установеното щастие и черният ми дроп се превърна в бучкалет. Небесният господар тичаше през ливадата като пантера ниско приведен, и грациозно прескачаше препятствията. Семплата му одежда на жрец се развяваше зад него като хвърчило и той развиваше такава скорост, че десетте панделки и поясът му с избродирани облаци плющеха във въздуха, подобно на крила на летящ гълъб. Той подскочи над един голям камък, който аз бих могъл да преодолея само ако се покатери отгоре му, увисна за миг във въздуха с разкрачени като на танцор крака и се отпласна с бастуните, за да придаде допълнително ускорение на тялото си, преди да стъпи отново на земята. Светецът продължи да тича докато не стигна до залата на духовната храна. Ако бяхме продължили в посоката, в която бяхме тръгнали първоначално, сега точно щяхме да излизаме от храстите, от които се виждаше залата и небесният господар изведнъж спря. Протегна несигурно бастуните напред и отново се превърна в престарял, немощен и недъгав човек, който едва ходи. Учителю! Учителю! Учителю! Защо тази нотка на изненада? Не сме присъствали на истинско чудо, откакто кучешката глава разкъса великия страж. Крайно време беше нещо да се случи, каза господарят ли с висок, пресипнал глас. Вол, назад към залата на литературната задълбоченост. Бързо, Накараме да заобикуля залата страни. през множеството градинки, след това надникна през един прозорец и влязохме вътре. Отвори една ключалка с шперц, минахме през някакъв празен кабинет, Накараме да го пренеса през страничния прозорец, през терасата отвън и през друг прозорец влязохме в кабинета на Небесния господар. Помниш ли малкия, подобен на четчица предмет, който 8-те шамана са използвали, за да задействат клетките? Предполагам, че Небесният господар е имал такова нещо, когато е предавал съобщението си на мандарините. Намери го, нареди господарят ли. Помещението беше пълно с сувенири. Събирани в продължение на повече от 100 години служба, и би ни отнело цял месец, за да претърсим всичко, но от време на време си струва да започнеш от очевидното. Господарят ли обърна едно бурканче с четки за писане и ги разруби. Изведнъж ръката му замръзна. Вдигна много бавно една от четките и я задържа срещу светлината. Беше невероятно стара, с каменна дръжка и косми от опашка на северен Елен. Същия период, същата изработка. Като я гледам ме обзема същото чувство, промърмори господарят ли. Отново излязохме навън, сенчестите кътчета на градината пред библиотеката. Но около нямаше никой. Господарят ли нямаше никакво намерение да рискува склетката, заради която едва не ни убиха в фонази оранжерия и я беше завързал здраво под одеждата си. Сега я развърза и я огледа замислено. Знаем, че се задейства, като се докоснат с чечицата символите на петте стихии, каза той замислено. Надявам се, че клетката може и да задържа предадените съобщения. Ако е така, можем да приемем, че доктрината на Петте също играе някаква роля. Например, Петтецията, посоки, сезона, небесни опори, планини, планети, добродетели, чувства, животни, отверстия, тъкани или аромати. Познанията ми за доктрината на Петте се изчерпват с факта, че миризмата и звукът, символизиращи планетата Меркурийса, гнило и стенание, така че си замълчах. От известно време, защото върху клетката бяха гравирани множество символи, но най-накрая реши да пробва животните, изобразяващи сезоните в обратен ред. Когато черчицата докосна главата на костенурката, подскочих близо метър във въздуха. Изведнъж клетката се изпълни със светлина, след която се появи лицето на непознат мандарин. Беше явно, че се бори с гнева и страха си, и се мъчеше да се овладее. Защо не убихме този стар глупак? Попита той настоятелно и лявата му буза се сгърчи в нервен тик. «Искам да знам, настоявам да знам, трябва да знам защо не го обихме». Не си ли давате сметка, в лопаци такива, че след като ликотката се справи с онзи проклет чиновник, се появиха твърде много трупове, които чакат обяснение. Ако не прережем гърлото на Лико, той ще ни хвърли на кучетата. Докосването на тигъра ни представи още един мандарин, настояващ за главата на господаря ли, а водният бивол и птицата Феникс ни показаха скучни счетоводни данни и търговски маршрути. След това, господарят ли докосна дракона и вътрешността клетката се изпълни от лицето на небесния господар. Още с първите режещи като нож думи разбрах, че това е посланието, което почти бяхме успели да чуем при Великия страж или котката. Но не до края. Вие, по-умни магарета. Вие, кастриранищи по газици. Вие, видиотени маймуни чиято единствена дарба е да си приготвят вечеря от собствените си изпражнения. Мушнете изпоцапаните си слай на пръсти в ушите си и извадете от там торните бръмбари, защото смятам да ви кажа какви безумци сте. Ох, как ги би чуваше! Обърна ги с хастара навън. Огън започна да пърли въздуха, докато им обясняваше колко идиотско е да се забъркваш в някаква контрабандистка афера, която може да те доведе до хилядата отсичания, конфискация на имотите, Лишаване от ранг и обществено положение на цялото семейство и сигурно изпращане на съпругите и държанките на подиума за наддаване. За да бъдат продадени в робство. Щом като, идиоти с идиоти, толкова се налага да крадете, защо не откраднете нещо, което си струва усилията? Продължаваше да реве светецът. Така поне ще има надежда да свършите едно добро дело, макар че сте пълни глупаци. Можете да допринесете за възстановяването на морала. Чуйте ме, заблудени овце. И аз ще ви покажа правия път». И той започна да ги води на правия път, а аз отначало слушах и не вярвах на ушите си, после ме обзо ужас и накрая отчаяние, почти агония, каквото до тогава не познавах. Небесният Господар предлагаше да се възстанови доктрината на духовете, създадена от Конфуции. Варварите трябва да са наясно, че в една цивилизована страна мъртвите имат огромно влияние. Живите са твърде заети с процеса на оцеляването си за да обръщат внимание на каквото и да било друго. Човешките сетива всъщност са шесте злини, защото зрението, слухът, вкусът, обонянието, докосването и мисълта са шесте главни бариери пред посланията на небето. Само мъртвите са освободени от тези окови и когато духът на някой предтеча се появи в лунната светлина или в сънищата ви с някакво тайнствено послание, това се превръща в най-същественото събитие в живота на цялото ви семейство. Понякога посланието представлява някакво драматично предупреждение, например, Богът Черен Елен се ядосал и трябва да напуснеш долината, преди да се е развил няла грипната епидемия, защото без съмнение, десетината души, които останат, ще умрат от болестта. Понякога на сън се явява някой от препрабабите ти, за да съобщи идеалното име за новороденото бебе, което да го предпазва от злини, а като стана дума за бебета, кой не е чувал за духа на бебето, умряло при раждането си който се явил е на по голямото си братче и го накарал да подскочи цял метър във въздуха точно преди да настъпи отровната змия. Силата на духовете е страховита и никой не смее да се противопостави на желанията им. Конфуций, разбира се, е знаел това и е поставил началото на гениална доктрина. Посъветвал аристократичните си клиенти да смажат нишите класи веднъж за винаги, като въведат строго законодателство, касаещо духовете. Единствените духове, признавани за автентични от сега нататък, Трябвало да бъдат тези, които проявяват приличието и възпитанието да се появяват само в надлежно осветените светилища в почтените фамилни храмове. А кой може да си позволи надлежно осветено светилище в частен храм? Аристократите, разбира се, а селените да не си правят никакви иллюзии. Претенциите за родословно дърво от страна на тези, които нямали прилично семейно имение, се наказвали с судари стояга, повторната проява с обезобразяване, а третата, със смърт. Всяко твърдение, че си получил послание от семеен дух, ако по положението ти е твърде ниско, за да можеш да имаш семейство, в конфуцианско-феодарен смисъл, било достатъчно основание, за да те продадат в робство. Тази доктрина е така величествена, защото нищо не ограничава действието и кратко. Ако, например, някой аристократ закопне е за плодородната земя на съседа си, просто смъртен, достатъчно е да разкрие пред своите съграждани факта. Че предната нощ му се е явил духът на брата на прапрапрадядо пр му, за да му каже, че въпросната земя всъщност принадлежи на неговото семейство. В някое ковчеже на тавана веднага се намират нужните грамоти. Ако се налага, духът може да се яви повторно, за да обясни, че наистина, грамотите може и да са написани на хартия, която още не е била изобретена по времето на прехвърлянето на собствеността, но че последното въжи само за земята. На небета, хартията вече е била изобретена и боговете милостиво са снабдили брата на прапрапрадядото пр с няколко парчета. Всяка претенция се препращала към феодалния съд, съставен от други аристократи земевладелци, и както сам Конфуций се е изразил, висшият човек е като вятъра, а обикновеният, като тревата. Когато вятърът духа, тревата се превива, чаровно, нали? В дните на Конфуций не е имало империя. Китай представлявал множество враждуващи помежду си феодални държавици и единствената причина доктрината за духовете никога да не се приложи изцяло бил тауизмат. Тауистките монаси се борели и се борят с ногти и заби за правата на селячеството, а сега небесният господар, се признат лидер на тауистите и най-велик жив светец на империята. Потикваше мандарините да вложат печалбите от незаконните си операции в добре пресметнати подкупи и с помощта на собственото му огромно влияние и активна поддръжка най-накрая да въведат доктрината на духовете, както трябва по всички китайски земи. Занищожни на практика срокове аристокрацията щяла да получи власт, собственост, правна закрила, при което, както се изрази небесният господар, моралът и благоприличието щели да се издигнат до невъобразими и непознати висими. Трябва да кажа, че докато произнасяше тази невероятна реч, светецът не показваше никакви признаци на старческо слабоумие. Всъщност никога не го бях чувал да говори толкова убедително и смислено. Когато най-накрая свърши и клетката угасна, а се обърнах безпомощно към господаря ли, учителю, възможно ли е да е получил някакъв удар? Не бях виждал стария мадрец толкова смутен, колкото тогава. Той мислеше и трескаво дъвчеше края на проскубаната си брада докато накрая не изплюка мъчето. Още не съм чувал за удар, който може да накара сгърчен от артрит столетник да тича поливадите като тибетски снежен леопард. Не, Вол, става дума за нещо много по-сериозно, отколкото обикновена мозъчна травма, а последствията могат да бъдат невообразими. Седеше пред клетката с кръстосани крака. Изведнъж подскочи и се вгледа в пърлещото, огнено небе. Жълтият вятър се надигаше над хоризонта подобно на огромна ръка. Големи стискащи пръсти се протягаха към слънцето, а то беше кърваво-червено и пулсиращо. Клонеше към залез, а аз не си бях дал сметка, че е изминало толкова много време. Песачинките започваха да шибат листата и клоните с съскане и свистене, огромна невидима котка, отъркваща гърба си в уличен фенер и игриво показваща ноктите си. Нещо толкова сериозно, колкото ако не настъпи слънцестоенето, продължи господарят ли тихо. Момчето ми, малко науки се така черногледи, както теологията. Но все пак, може би ще е добре да вземем предвид доктрината за бедствията, която е най-главният принос на династията Хан по тези въпроси. И в Ичипк, и в Хуайнанцу се твърди, че природните бедствия не се предизвикват от небето. То само позволява да настъпят. Ако хората умишлено нарушават естествения порядък на нещата, боговете отказват да се намесват. Когато природата се очиства от отровата обикновено това става с някакъв катаклизъм и тогава невинните страдат наравно с виновните. Е, единственият начин хората да научат нещо е да го набиеш в главите им стопор. топор. Господарят ли взе клетката, завърза я за пояса си отново и я прикри с полата на одеждата си? Според Ханджията шеста та степенто, добави той замислено, коренното население е вярвало, че Завист почти е успял да предизвика бедствие с Селанцестоенето, но са му попречили осемте ловки шамани. Знаем много добре, че или Завист, или някой удивително добър актьор все още е тук и е намислил нещо, а проблемът с китайските митове е в това, че никой не знае къде точно свършват и къде започва реалността. На височайшия джеда никак няма да му стане приятно, че лично водачът на тауистите го моли да въведе отново доктрината на духовете, но само по себе си това не би трябвало да. Той замълча, след което ми нареди да се наведа и да го кача на гърба си. Единственото, което можем да направим сега, каза той мрачно, е да тръгнем по списъка с мандарините и да намерим славата брънка от веригата. Може да се наложи да щупиш някой и друг окъл на тези мизерници, момчето ми, но така или иначе, трябва да видим кой от тях ще пропее. Трябва да намерим възможност да ги тикнем зад решетките. Назад към града, към винарията на едноокия лонг. Бързо, да, учителю, отвърнах аз и хукнах като състезателен кон. Глава 20. Във винарната на едноокия Лонг господарят ли най-няколпо безделници, за да проследят всички мандарини и явноси от списъка? След което ме поведе през задната брата към една гъста плетеница от притиснати една в друга къщи, която представляваше заданения край на алеята на мухите. Навсякъде между тях имаше свързващи проходи, така че докато стражите успеят да се доберат до стаята на този, когато търсят, той да има време да стигне до Тибет. Невестулката също е кореняк, каза господарят ли. Много се съмнявам, че ще ни каже нещо повече от хънжиятато, но все пак сме длъжни да го попитаме. Знаеш ли къде живее? Зарадвах се, че и аз мога да допринеса с нещо. Трябва да завиваме все наляво, отговорих, ако ще ж вярвай, учителю, но няма да се върнем там, откъдето тръгнахме. Започнахме да вървим наляво, наляво, наляво и бихме се върнали в заданения край на уличката, ако нямаше тесен успореден проход, който ни отведе в дясно. Невестулката живееше на последния етаж, но замръзнахме на местата си, защото видяхме, че на външната врата са разлепени молитви. Отвътре миришеше на тамян и се чуваше тъжен вой, бутна вратата и веднага ми стана ясно, че господарят ни няма да може да попита нищо. Невестулката беше в много тежко състояние и се въртеше трескаво върху сламеника си, а младата му жена се мъчеше да му помогне. Когато видя господаря ли, тя се зарадва неимоверно. Спасете го, ваше височество. Примоли се тя. Ако някой може да го спаси, това сте вие. Всички останали се боят да не се заразят и побягнаха през глава. Мадрецът ме накара да задържа невестулката неподвижно. Прегледа за червените му очи и изсъхнания език, обложен с особен жълт мъх, подобен на козина. След това опипа малките подутини под мишниците и послабините му. Оплаквал ли се от главоболие и отпадналост? Да, ваше височество. После оттреска и особена реакция към светлината. Да, ваше височество. Крещеше, че светлината го заслепява. Господарят ли се изправи и размърда рамене? Мила моя, не мога да ти обещая нищо, каза той внимателно. Трябва да се надяваме и да се молим, за което ще са ми нужни малко храна, вино, книжни пари. 12 червени нишки и бял тигър голям буреносен убиец. Разбрах, че всичко е в ръцете на невестулката. Господарят ли прибягва до лечение звяра само когато иска да осигури на опечелените някакво занимание, за да ги разсее? Той отвори малкия прозорец, който гледаше към плетеницата от покриви на Пекин и промърмори. И сто бели тигъра големи буреносни убийци, пак може да не са достатъчни. Учителю! Може да не са достатъчни! Вол, повтори той и като се отръска като куче, което излиза от вода, добави, ако завист постигне своето. Проклятие! Може и да си въобразявам. Хайде да направим каквото можем. Това означаваше да изрежем от хартия един тигър и на него да напишем, еднорогът е тук, за да предизвикаме звездата покровителка, която неутрализира болестотворните влияния. След това порязахме ръката на болния, за да източим достатъчно кръв, колкото да отсветим тигъра. Жената на невестулката донесе другите неща, двамата с нея коленичихме в молитва, а господарят ли разпери ръце над пациента. Невестулка, щом като си се разболял в деня Епсу, на север си се сблъскал с божествения убиец с развързана коса, който лети в небесата, започна да припява като жрец мадрецът. На юг си се сблъскал с птицата напаст, а на изток си срещнал петте призрака, но опасността е на запад, където си ядосал тигъра, който е край на есента, острието на метала и свършек на великото тайнство. Господарят ли поръси вода и тамян и вдигна ръце и очи в западна посока? О, божествени бели тигре на грабливите демони на петте посоки! На талисманите на борестите, на разрухата на годината, на портата на скръпта, на госта на погребението, на духовете на мъртвите, на небесните отдели и земните гори, на земята и небето, на 72-те хоу, на 8-те триграми, на 9-те двореца и на бурята на централния палат. О, велики господарю, тигре, ти, който влизаш в къщите ни и устройваш големи кланета, о, тигре, ти, който причакваш плячката си край пътищата и зад кладенците, о, тигре, ти. Който се спотаиваш зад камината и в антрето, о, тигре, ти, който стоиш зад леглото и зад вратата на всяка къща, о, тигре, ти, който трябва да преживееш всички съдби, о, бели тигре, велики бели тигре. Недостойният ти слуга на вестулката те е обидил жестоко и ние ти предлагаме неговата храна. Предлагаме ти неговото вино. Предлагаме ти неговите пари. Предлагаме ти неговата кръв. Господарят ли махна с ръка на жената на невестулката да стане и да предложи на звяра от храната, виното и парите, като докосне с тях устата на книжния тигър? О, тигре, еж от храната на невестулката и заедно с нея вземи с себе си Божествения убиец на изкачванията и спусканията, на началата и краищата на всички пътища. О, тигре, пий от виното на невестулката и заедно с Него вземи с себе си големия мъртъв владетел и малкия мъртъв владетел които вадят навън вътрешностите и изсушават стомаха. О, тигре, вземи парите на невестулката и прогони от него божествения убиец, когато човек вижда, когато премести леглото и вдигне рогоската, и убиеца, който забива колове и строи огради. О, тигре, велики бели тигре, пи от кръвта, с която е напоен този твой свещен образ, защото това е кръвта на ядосалияте слуга, а ако гневът ти все още иска неговата смърт, предлагаме ти и тялото му в жертва. Господарят ли измъкна една сламка изпод невестулката и сръчно я завърза на няколко места така, че да наподобява човек? След това е доприя няколко пъти до отсветения с кръв хартиен тигър. Ти, който си нищо и имаш тяло от сламка, беше докоснат от белия тигър голям буреносен убиец и ето. Вече си се превърнал в тялото на невестулката, продължи да припява Господарят ли. Той даде знак и младата жена завърза дванайсетте червени нишки за сламеното човече, а другите им краища опря до тялото на мъжа си. Мъдрецът направи някакви заклинателни движения и започна да увещава и последните демони на болестта да напуснат тялото на невестулката и да се поседят в човечето. След това символично преряза нишките. Прекара човечето над стомаха на невестулката три пъти и четири пъти над гърба му, след което го вдигна високо и го прободе с ножа си. Виж! Ти който си начало на всички краища и край на всички начала, този, който те обиди Велики бели тигре, господарю на Вселената, сега победата ти е пълна. Извика мадрецът края. През цялото време невестулката беше в делириум, но човешкият ум е странно творение. Някак си нещо успя да достигне до съзнанието му и дишането му се успокои. А когато тръгнахме, треската му почти беше минала. Въпреки това, господарят ли незабавно се отбил съседите, за да е сигурен, че ще помогнат, ако се случи най-лошото. Той много уважаваше лечението звяра. Но всяко нещо си има граници. Когато се измъкнахме обратно от лабиринта и излязохме на алеята на мухите, Мадрецът спря пред купчината Буклук зад винарната на едноокия Лонг, която от вонеше ужасно. Слънцето залязваше. Жълтия вятър отново компенсираше липсата на облаци и оцветяваше небето в невероятно крещящи цветове, а по белезите и бръчките върху лицето на Мадреца заигра истинска дъга. Докато той гонеше с ръка мухите и ровеше клекнал в купчината Буклук. Най-накрая се изправи, уловил за опашката умрял плъх. Подхвърли ми го, някаква видима причина за смърта. Попита той, аз го огледах внимателно, не, учителю. Няма, господарят ли хвърли на страна една гнила тиква и ми метна още един умрял плъх, а този, и по него няма нищо, отговорих, след като го огледах. Той хвърли на страна още боплук и извади още три умрели плъха без никакви белези по тях. Е, какво е всичко това? Попита той. Пет инфаркта. Пет едновременни самоубийства. Пет случая на силна реакция срещу ожилване от пчели, при това на една и съща улица. Той вдигна още някакъв буклук и го огледа мрачно. А не са ли това пет ранни жертви на една болест, която има свойството да се разпространява много бързо? Знаеш ли, Вол, ние се подиграваме на медицинското невежество на дедите си и може би справо. В други отношения може да са били бриллиантни, но са били като деца, щом нещата опръд до науката. Например, когато най-сетне решили да създадат писмен знак за думата «чума», единственото, което им дошло на ум, било да се единят корена, означаващ «плъх» с знака за «борест». Детинщина, нали? Той погледна предмета в ръцете си. Беше остатък от цилиндричен пергаментов абажур, който можеше да се върти върху метална рамка, прикрепена към газена лампа. На него беше нарисуван бягашт кон в 8 различни пози. Когато топлината от фитила започне да върти рамката, се получава фантастичен ефект на движение. Фенер с бягашт кон, промърмори господарят ли? Бягашт кон, фенер. Каквото и да се опитваше да си пробие път през мозъка му, не успя да го направи, така че мъдрецът свира мене и захвърли непотребната вещ обратно на купчината. Е, като заговорихме за плъхове, Хайде да отидем да проверим дали не се разбрали нещо за мандарините. Това, което научихме, никак не беше добро. Всички чието следи хората на Лонг бяха успели да открият, се бяха скрили в най-недостъпното място в цял Пекин, казармата на Черната стража. Тя се намира в забранения град и е отделена от него с друга, вътрешна стена, на която има порта, така че, при нужда, войниците да могат да се притекат на помощ на императора или на евносите. Отвън до казармата може да се стигне през специален тунел, прокопан под защитния ров и това е най-добре охраняваното място в целия град. Ликотката е събрал около себе си своите котенца, измърмори господарят ли? Проклятие! Съвсем, скоро ще се случи нещо страховито, а аз не знам достатъчно, за да мога да задам подходящите въпроси. Дори и да имаше на кого да ги задам. И все пак има още двама, за които нямаме сведения, изръмжа той. Хората на Уонг още го търсят. По-добре да поспим, Вол. Чака ни тежка нощ. Йен беше облечен в черно, на главата си имаше голяма господарска шапка с крила, а около кръста му беше овид ален пояс. Черната му пелерина се развяваше на пронизващия жълт вятър и той крачеше грациозно към някаква суха, напукана земя, изпечена от слънцето. Тази куплена пиеса, Вол, иска специални декори, каза той смек, меланхоличен глас. Декори, подходящи запищащи феникси, треперещи зайци, беззъби тигри, плачещи къртици, умрели от глад коне, лигавещи се дракони, слепи бухали, стенещи камили и стари болни костенурки, умиращи до безкрайност в пресъхнали кладенци. Йенших продължи напред в маранята. Опитах се да го настигна, но той се разтопи в миражите. Замръзнах на място и остра болка прониза сърцето ми, защото видях едно старо изоставено село сред мъртвата, напукана земя. Моето село. Само това беше останало от моето село и сълзите ме ослепиха, но не всичко бе мъртво. Чух някакъв звук и се опитах да хупна към него, плувнал в пот, питнеш ком сред миражите, изтъкани от горещия, издигащ се нагоре въздух. Изведнъж емиазмите изчезнаха и се оказах на светла поляна, покрита с зелена трева, на която се движеха човешки същества. Козвел, козленце, смилуричиценце. ричиценце, прескочи стобора и излез на двора. Донеси трева, хрупкави листа, мама да нахраниш, ако я завариш, ако ли пък не, май е най-добре. Братята си гладни да нахраниш. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Смеещите се деца побягнаха към едно възвишение, а аз се обърнах трескаво към Юлан. Красивата шаманка докосна пръчките на една клетка и затворих очи, защото проблясъкът беше ослепителен. Когато отново погледнах, тя правеше ритуалния жест. Аз също докоснах двете вежди и носа си, а и Олан отвори длан, за да ми покаже две двозъби вилици. Когато се приближих, видях, че челото и кратко има капчици пот и можех да се закълна, че в погледа и кратко виждам отчаяние. Тя взе ръката ми, обърна се и ме задърпа към кладенеца. Отново се качихме във ведрото и се спуснахме долу, отново под нас нещо ръмжеше и отново усетих миризма на гниеща плът. Залюлях ведрото до дупката и влязохме в страничния тунел, но този път и Олан не спря. Шаманката улови ръката ми и започна да тича. Преминахме по множество усукани проходи, осветени от зелена фосфоресцираща светлина. Стигнахме до един каменен първъс и аз погледнах към обширната кухина долу. Ахнах и отскочих назад от страх, защото беше пълна с огромни навити змии, но и Олан ме затегли напред. Слязохме по някакви каменни стъпала и видях, че това не са змии. А тръби, които са специални съединения се свързваха с по-малки тръби, след това с още по-малки и още по-малки. Докато накрая от плетеницата излизаха 8 съвсем тънки тръбички, които влизаха в 8 малки кутийки, разделени на две групи, 4 вляво и 4 вдясно. дясно. Иолан протегна ръка и отвори капака на една от котиите. Вътре имаше малка поставка. Очите й кратко потърсиха моите и тя вдигна двузъбата вилица към устните си. Духна нежно между зъбите и я сложи на поставката, която я пое сякаш беше направена за нея. Затвори капака. Появиха се облаци мъгла. Започнаха да падат хладни, освежителни дъждовни капки, обвихани цветни дъги и аз протегнах ръце, за да прегърна шаманката. Тя ми се усмихваше, с полуотворени устни и полузатворени очи. След това очите и кратко се отвориха широко и тя изохка. Отскочи назад в мъглата и гласът и кратко беше пърен с болка, отчаяние и страх. Не, моля те, не дей. Нещо ужасно се беше спуснало върху нея. Не можех да го различа ясно в мъглата, но видях бляскащи зъби, подобни на тигрови, край главата и кратко и остри ногти около кръста и кратко. В краката и кратко имаше нещо огромно и хлъзгаво, аз се опитвах да я достигна, но не можех. Тичах сляпо сред облаци гореща като мърънята мъгла и всичко наоколо изглеждаше изкривено и уродливо. Чух гласът на Юлан някъде от много далеч. Вол! Лодките! И двете трябва да се състезават. Не може да е само една и да няма съперник. След това гласът изчезна, шаманката изчезна, мъглата изчезна, аз лежах до господаря ли на един сламеник във винарната на едно а ярката лунна светлина нахлуваше през прозореца и жълтият вятър съскаше подобно на огромна котка по покривите на Пекин. Аз се обърнах и разтърсих рамото на стария мадрец. Той се събуди веднага. Учителю, не мога да го обясня, но съм сигурен, че Сиула нещо не е наред. Казах възбудено. Не знам къде е, но знам, че има сериозни неприятности и ако нямаш предвид нещо по-добро, искам да отидем до къщата на баща и кратко колкото се може по-бързо. Господарят ли се вгледа в мен за миг, после скочи на крака и се приготви да се качи на гърба ми. Защо не? Нищо няма да постигнем, ако стоим тук и бездействаме, изръмжа той. Когато влязохме през портата, къщата на енших беше тъмна и притихнала. Господарят ли слезе от гърба ми и се прикри зад един стълб, вдигнал ножа нагоре до дясното си ухо, готов да го хвърли. Аз пристъпих напред и почуках на вратата. В отговор чух само ехото. Йенших. Изкрещях. Отново само ехо. Иолан. Има ли някой вкъщи? Нещо се размърда, аз отскочих назад и вдигнах очи нагоре. Една любопитна котка ме гледаше отъгъла на покрива. Последва не очаквам взрив от звуци, дрънкане на колела, свирене, конски копита, които удряха земята сякаш цяла бамбукова горичка изгаряше в горски пожар. Трябваше да се дръпна бързо назад, за да освободя пътя на една черна каляска теглена от четири коня, която въхлетя в предния двор от към конюшнята. Кочияшите бяха с черни пелерини, с ниско нахлупени шапки и блестящи на лунната светлина мечове. Отстрани и отзад на каляската имаше още хора, уловили се за нея с една ръка и с къси копия в другата. След миг екипажът премина през двора, излезе през портата и изчезна надолу по улицата, а когато хупна вслед нея, господарят ли протегна крак и не спана. Вол! Не можеш да ги хванеш. А и много добре знаеш къде отиват. Изкръща той и ме улови за ръката. Ще те убият като нищо и какво ще постигнеш с това. Единственото, което можем да направим, е да изчакаме да се съмне, за да отворят портите на забранения град разбира се, той беше нрав. Успях да разпозная отличителните знаци. Тези хора бяха от черната стража и каляската им съвсем скоро щеше да премине през тунела под защитния ров и да се озове в казармите в които мандарините бяха намерили убежище а да се опитваш да се промъкнеш там през нощта е равносилно на самоубийство. Но, учителю, учителю, господарят ли стисна рамото ми? Беше видял каквото и аз, когато вятърат разтвори за миг пердето на каляската и лунната светлина на хлуватре. Имаше четирима пътници. Тримата се смееха, доволни от плячката си, шопарът, хиената и чакалът. С тях беше и улан. «Хайде, ела», каза господарят ли. Баща и кратко също може да е бил вътре и ако е така, може би има нужда от помощ. Започнахме да търсим иенших или трупа му, но попловодът не беше в къщата. Вместо него намерихме писмо, оставено на видно място върху една маса в малкото предверие. То не беше адресирано до енших, а до господаря ли. Той го отвори. Беше написано с елегантен бързопис научен, който не ми говореше нищо, така че мадрецът ми го прочете. Високо уважаван или къл, най-велик сред учените и ненадминат сред търсачите на истината, приеми сърдечните ми поздрави. Недостойният пишещ тези редове мори да го удостоиш с честа да присъстваш на дискусията, която трябва да проведем, касаеща бъдещето на младата дама, пожелала да подобри положението си, влизайки в скромното ни домакинство. Ако младият ви помощник и талантливият баща на дамата пожелаят също да присъстват, нека знаят, че са повече от добре дошли. Толкова голямо е желанието ми да се потопя в величествената светлина, която излъчваш, че всеки час до разъмване ще представлява истинска агония. Господарят ли повдигна вежди. Подписано е от ликотката, добави той тихо. Вол, не се тревожи прекалено много за израза. Всеки час до разъмване ще представлява истинска агония. Евносите обичат да подхвърлят изискани заплахи. Освен това, Иолан не е обикновена шаманка. Тя е най-добрата шаманка, която някога съм виждал. Никак не е беззащитна. Хайде, Сага, да проверим дали баща и кратко не е в конюшнята, и ако го няма, ще накараме хората на Лонг да тръгнат да го търсят из града. Конюшнята беше тъмна и празна. Луната сега светеше невероятно ярко и си дадох сметка, че преди това трябва да е била отчасти засенчена от пясъчен облак. Вятърът люлееше един клон на предназад и сянката му се движеше върху осветения брезент на фургона. Изумително приличаше на жена, бършеща пода с парцал. Напред назад, напред назад. Фенерс бя кон, каза господарят ли, без да помръдне. След това изтича напред и скочи в фургона. Аз го последвах и започнах да се оглеждам за попловода, но господарят ли явно търсеше нещо друго. Качи се на рампата над сцената и започна да проучва плетеницата от колела и нишки. Долу вятърът люлееше куклите и те подрънкваха. Видях, че сламеният хонг е още на мястото си. Неочаквано господарят ли завъртя едно колело и задвижи някакво махало, а аз се втренчих изумено в сцената, където се отвори една врата. Излязоха двамата мушеници с прасето, следвани от сламения хонг, жената на магистрата, клиентът и проститутката, без никакви дрехи и сучи, разширени колкото чинии. Господарят ли задвижи друго махало и оживя куклата на магистрата, наведе се, за да погледне през ключалката». После се изправи и ужасена закри с ръка очите си, докато зад нея обезумялата процесия продължаваше да влиза и излиза от стаите. Беше доста странно да гледаш как куклите играят придружени от стенанията на вятъра вместо от бурен смях и овации. Продължиха да се движат още известно време след като господарят ли слезе от фургона, а после отново замряха, полюшвани единствено от вятъра. Мадрецът си пое въздух. Е, Вол, каза той, винаги си бил наясно. Че ако продължаваш да ми помагаш, ще стигнеш до ужасен край. Да, учителю, отвърнах аз. Бях толкова обзет от страх и безпокойство за Юлан, че ми беше все едно, но все пак попитах, какъв точно ужасен край имаш предвид. Зависи от ликотката. Току-що разбрах, че нямаме друг избор, освен да се опитаме да скочим във врящото Орио, образно казано. Така ще трябва да приемем любезната му покана. Ще го посетим веднага, щом отворят портите на забранения град и ако успееш да заспиш до тогава, би трябвало да бъдеш обезсмъртен от посунглинг, регистратора на странни неща. Глава 21 Но традиция сутринта на петия ден от петата луна е един от най-дейните дни на годината. Още преди изгрев слънце улиците на Пекин вече бяха изпълнени с хора и аз познавах някой от тях. Госпожа О, от пекарната чакаше на опашка пред магазина на един персийски алхимик, за да си купи арсеник. Сяра и миниум, за да приготви специално средство против насекоми. А след това щеше да се отбие при обществения писар, за да си купи книжен шаблон на йероглифа, означаващ Владетел. След това щеше бързо да се прибере от дома, за да сложи шаблона и специален лосион знака процент върху челата на спящите си деца. Този знак напомня шартите по главата на тигър, а дори борестите и нещастията бягат от тигрите. Това средство е най-ефективно на петия ден от петата луна. Старата пипалку, кожена чанта кукали, беше бабата на госпожа О и чакаше пред магазина на сладкаря, за да купи захарни украшения, изобразяващи петте отровни гадини, стоношка, скорпион, гущер. кръстава жаба и змия, които щеше да постави върху тортата си отопопол, която умишлено щеше да направи абсолютно негодна заядене, без да е отровна. На петия ден от петата луна всеки член от семейството изяжда резенче от тортата, а демоните на борестите гледат с изумление как тези хора могат да ядат нещо толкова противно и отчаяни отиват другаде. Фенкерх, Феникс, беше държанката на бакалина. Тя очакваше с нетърпение първите слънчеви лъчи да докоснат парчето тревна площ в парка, което беше оградила предния ден. Щеше да набере 100 стръкчета трева, да ги сложи в бурканче и да се върне направо в къщи, без да поглежда наляво, надясно или назад. След това щеше да залее стръкчетата с вряща вода и да приготви лосиона на стоте тредички, които семейството ищеше да използва като лек за всички борести до следващия пети ден на Петата Луна. Кошенгер беше човек без късмет. Името му означава остатъци от кучешка вечеря». Абсолютно идиотски преди три дни той се беше качил на покрива си, за да пререди сламата, а сега чакаше някакъв окаян шаман да отвори приемната си и да попее над главата му. «Расти-расти, расти!», расти, расти. Но от това нямаше да има никаква полза, защото и децата знаят, че ако работиш на покрива си по време на Петата Луна, неминуемо ще опешивееш. Тиенчи, бойно пиле, беше божествено момче, което значи мъжка проститутка, и с времето не ставаше помлад. Той беше с приятелката си, застаряващата кортизанка ланчу, ленива свиня. Двамата бяха пестили с години и сега, дегизирани с просяшки дрехи и стиснали пълни с злато турби, чакаха пред вратата на Сезукои, мъртъв призрак, таинствения маг. Ставал три пъти от гроба, за да им продаде парчета полирано кедрово дърво, издълбани отвътре и напълнени на петия ден от петата луна с 24 полезни и 8 отровни съставки. Ако ги използваха за възглавници в продължение на 100 последователни нощи, бръчките на лицата километра щяха да се изгладят, а след 4 години младостта им щеше да се възвърне напълно. Съставките са строго охранявана тайна, но господарят ли веднъж ми каза, че включват касис, женшен, сух джинджифил, магнолия, метричина, ангелика, магарешки бодил, камелия, корен от кикио, китайски пипер, корени и семена от кукуряк, блатна трева и петров гребен. Императорският път беше препълнен с хора от курите, феникс, чак до алтара на земята и житото и всички чакаха портата да се отвори и да ги пуснат в забранения град, аристократи в паланкини и боядисени в синьо. Каляски, търговци и предприемачи с магарешки каруци, на чието платнища с червено бяха изредени достоинствата на собствениците им, учени, които привидно слушаха единствено пойните птички, които носеха в кафези. Окачени на дълги пръти над главите си, всевъзможни възможни молители, изкусно облечени в парцали, за да демонстрират колко опасен е бил пътят им, размахели фенери от биволски руга, за да покажат, че са пътували денонощно, цели региони секретари, батальони бюрократи, Армии и всевъзможни чиновници. Слуховете се носеха плътно един до друг, подобно на Лешояди, кръжащи над мирна конференция, но най-важната новина в списъка беше, че за първи път от хиляда години насам няма да има състезание с лодки дракони. За това имаше четири главни причини. Едно, шест уважавани членове на гилдията на кожарите видели бяла птица, бялото е цветът на траура, да нети на север над северното езеро, с горящ свещник в човката точно по маршрута, по който се провежда състезанието. 2. точно по същото време на кея на гилдията на лекарите се появил обромен гущер и с огнения си дъх превърнал лодката им в пепел. 3. духът на император Оен влязал в голямата зала на солния монопол и преминал направо през корпуса на тяхната лодка. Без да спира да вие, пазете се от петия ден на петата луна. 4. гилдията на лечителите издала обращение към гражданството, в което се твърди, че горните три неща са дълнопробни суеверия. Истината била че през последните 96 часа имало 17 летални изхода от заболяване, което удивително напомняло Викчума и че властите биха поступили разумно. Ако забранят всякакви дейности, предполагащи близък контакт на големи маси хора, което би се получило в блъсканицата на брега по време на състезанието. И най-накрая, освен всички други и като пълна тяхна противоположност, пред портата чакахме аз и господарят ли, за да дадем на никотката възможност да ни убие по възможно най-зловещ начин. Чакането никак не беше приятно. Физическата болка е поносима, защото си има граници. Тялото може да издържи само до определен момент и след това изпада в кома, а сега аз имах предостатъчно време, за да могат тревожните мисли за хитроумните евноси и техните малки игрички напълно да ме извадят от равновесие. Едва ли щеше да ми стане по леко ако знаех, че ще ме зашият в един чувал с разкъсаните останки на Юлан. Господарят ли, както обикновено, се беше затворил в себе си? По лицето му беше съвършено невъзможно да се съди дали агонизира или се отекчава. А когато портата най-сетне се отвори и нашият паланкин влезе в забранения град на път към двореца на Евносите, той реши да ме забавлява с остроумни обяснения относно забележителностите, покрай които минавахме. Те наистина трябваше да са ми интересни, защото може би бяха последното нещо, което виждам на земята. Трябва да призная, че малко остана в главата ми, макар че си спомням, най-красивия и най-прочувствен затвор на света градината на решените от благоволение, където се изпращаха да живеят в целомадрия на клеветените и в последствие решени от благоволение имперски държанки, които не са имали достатъчно средства, за да подкупвате вносите както трябва. Самотните дами бяха принудени да ронят въздишки в сенките на кулата на вървящите цветя, която представляваше висока цилиндрична постройка с розово кубе, от чието връх се плиска река от бели орандри. Деликатността на кастрираните в известен смисъл е преувеличение, отбеляза господарят Ли. Не помня нищо повече, докато не стигнахме до двореца на Евносите. Обърни внимание, момчето ми, колко хитро са уредили дворецът им да се издига с цели 10 метра над съседния дворец на южните аромати, в който се излагат портретите на императорите. По този начин в Китай скупените са по-високо от позлатените, каза мъдрецът, но аз не бях в подходящо настроение, за да отговоря с подобаващото изкикотване. Съмнявам се, че една аудиенция при императора би могла да бъде повнушителна. Фанфари и барабанентътен оповестиха отварянето на голямата по златена порта и по пътеката, цялата на дракони, от двете страни на която имаше строени войници с униформи от червен брокът с пришити перли. Споръсени са злато тюрбани и с емблемата на двуглавия феникс, тръгна величествено същество с златно кадило в ръце. Стените на залата за аудиенции бяха обсипани с тюркуази, аметисти, топази, емалахити и опали, а покрай тях бяха строени още войници. Червени ризници и жълт флаг с зелен дракон до западната стена, сини ризници и бял флаг с жълт дракон до източната. Ликотката седеше величествено като император с лице на юг, на облегалката на трона му, като на истински императорски трон, имаше седем скъпоценни камъка, а гербът му беше с пет орлови нокътя. Самият Евнух беше облечен съвсем семпло, червен халат с бродирани цветя и звезди и шапка с едно единствено право перо, което сочеше ранга му, Евнух от присъствието. Както подобава на човек, удостоен да се грижи за императора, лицето на никотката лъщеше от протоколен сапун, а дъхът му ухаеше на пирешки аромат за човка, т.е. карамфил. Единственото украшение, което успях да забележа, беше кристалната стъкленица, окачена на златна верига около врата му, в която се намираха спиртосаните му отрязани части. Кастрацията в Китай означава пълно лишаване от мъжественост, което се извършва със специален инструмент, подобен на малък сърб. Лишеното от пол същество пази отрязаните си части чак до смъртта, за да може да влезе цяло фада. При приближаването на господаря ли множеството по-малки величия започнаха да се кланят припряно, а никотката стана от трона и пристъпи напред, за да го посрещне като равен. Беше невъзможно да не се забележи чарът на усмивката на Евнуха, подчертана от двете съвършено симетрични тръпчинки на бузите, но освен това забелязах и факта, че тя не достига до очите му. Те бяха абсолютно безизразни и студени като миди. Е, най-възвишени. Поздравления за неотдавнашното повишение. Между другото, как върви научното ти изследване върху силата на квадратните дубки? Попита господарят ли, комуто изглежда дворцовите закачки се нравеха. Квадратните дубки, разбира се означаваше пари и евнухът скромно показа, че не носи никакви пръстени. Голтаците и просеците са докарани до там, че да повръщат облаци и да плюят мъгла, а тъй като златото все още отбягва пръстите ми, справям се, Доколкото мога, само с мъглата. И няма друг в империята, който да може по-добре да обвие в мъглато и, което трябва, каза господарят ли сърдечно. Очевидно съм бил зле информиран, защото ни казаха, че си последвал примера ми и си вложил средства в търговията с чай. Нима? И колко средства си вложил? Попита благоевнухът. Твърде много, отвърна господарят ли? Всъщност мислех да разменя своя дял за равен дял в търговията с цветя. Макар че цветята най-напред трябва да се проверят за листни въшки и боборечки. Ужасно е и да помислиш дори, колко много увредена стока се продава на пазара в наши дни. Ужасно и глупаво, каза съчувствено ли котката. Човек непрекъснато слуша за подобни неща, макар че е толкова глупаво да ги правиш. В края на крайщата, можеш да спечелиш много повече, ако цветята ти са с неувредена красота. И размяната, която имаш предвид, е без никакви условия, така ли? Ако стоката е в добро състояние, да, отговори господарят ли. Дори бих могъл да дам нещо в повече, поради простата причина, че много харесах някои особени сортове чай и имам определени идеи как би могъл да се подобри вкусът им. Колко хубаво! каза сърдечно евнухът. Вкусът, който аз съм постигнал, за жалост е едва една степен по-добър от ужасния. Не знаех какво да мисля. Явно цветето, за което говореха, беше Юлан, Магнория. И явно ли котката съобщи, че тя е здрава и читава? Също така беше съвсем ясно, че господарят ли му предлага да я откупи срещу обещанието да забрави зачената конспирация, но беше ли той в състояние наистина да направи такова нещо? Можеше ли да се разчита, че ли котката ще удържи на думата си? Тези въпроси бяха прекалено много и прекалено сложни за мен и в главата ми взеха да се въртят в кръг всевъзможни мисли. А в това време е внухът стана и ни поведе през една странична врата но някакви стълби надолу. Той господарят ли изглежда се спогаждаха отлично, защото съвсем свободно и оживено обсъждаха трудностите при подобряването на вкуса на чая на уважението така, че да е поприятен от магарешка пикня. И печалбата не позволява да вложиш достатъчно нормален чай, за да се почувства разликата. Попита господарят ли. О, разорително е. Ликао, не бива да забравяш, че трябва да натрупаме големи печалби бързо и веднага да се изтеглим от пазара. Шансовете да свършим като Цанг Шеп и упросто са прекалено големи, обясни Евнухът небрежно. Това означава тела, погребани в корема на риба, и господарят ли ким на съчувствие. Имах предвид нещо далеч по-ефтино от чистия чуча. Поточно, точно светъл, но кисел юнан, например, пиената държанка Уонг, или някакъв полуферментирал улонг, като желязната богиня на милостта. Много скъпо излиза, възробта ли котката? Не, и ако се използва в ограничени количества, и мисля, че виждам как може да се направи. Все пак, ти си прав. Пробвал съм с най-хубавите сортове, измежду тези, които имам предвид. За полошите ще трябва да се експериментира още малко време. Продължиха да обсъждат фалшивите чайове, като че ли бяха съдружници, поговориха за преимуществата на дъно от панталон, в сравнение с вежди на старец. Или, алена козина, и, косматрак, комбинирани със същото количество, бяла космата маймуна. Наистина бях запленен от чаровната усмивка на ликотката, когато изведнъж той спря, обърна се към мен и с извиняващ се глас каза. Вол номер 10, помогни ми, ако обичаш. Аз съвсем не мога да помръдна това нещо. Имаше предвид една тежка желязна врата. Трябваше да изпухтя, докато я помръдна, след което тръгнахме надолу по стръмни каменни стъпала. Съжалявам за обстановката, но строителите не са предвидили други помещения за внезапни гости, каза е внухате хидно. Разбира се, говореше за тъмницата и за миг си помислих, че прекалено съм започнал да свиквам с влажните капещи каменни стени, покрити с лише и дрънкащите метални врати, тропането на тежки подковани бутуши. Плачат от съседните килии и всички останали елементи на атмосферата, която толкова често обгръща тези, които придружават господаря ли. Ликотката деликатно запуши носа си. Искаше ми се да го попитам за Юлам, но как можех да го направя? Независимо дали беше невредима или не, тя трябваше да е някъде в тъмницата. Стигнахме до края на коридора, където имаше друга тежка врата, край която стояха двама стражи. При жеста на Евнуха те започнаха да пухтят, да теглят и да се мъчат, докато накрая успяха да отворят. Влязохме в тъмното помещение. Проблесна светлинка, разпари се Фитил и видяхме че сме заобиколени от насочени към нас излъскани копия. Какво означава това? Попита господарят ли. Ликал? Как може човек, който е преживял толкова много луни, все още да говори с уста, миришеща на майчино мляко? Каза презрително евнухът: Наистина ли си мислеше, че ще седна да се пазаря с старец като теб? Честно казано, чувствам се разочарован, че вместо достойния опонент, когато очаквах да срещна, Имам пред себе си най-обикновен склерозирал дядка. Все пак, поне ще отдам почет на човека, който някога си бил. Да, истински миди, помислих си аз, докато наблюдавах очите на Евнуха на славата светлина на фенера. У него няма никакви чувства в повече от това морско създание, годно за храна. Но след това реших, че греша. Ти ме ядоса и ме притесни, каза тихо хули Малко хора могат да си позволят това и за това ще те почета с най-забележителните последни минути, които някой би могъл да си представи. Това не беше казано със студенината на МИДА. Един нервен тик разкриви съвършените тръпчинки, евнухът се обърна и излезе. Войниците се нахвърлиха върху нас и след минута бяхме оковани за два дебели дървени стълба, побити в центъра на кръглата килия. Войниците излязоха навън с лампата и затръщнаха тежката врата. Останахме в непрогледната тъмнина. Слушах се в биенето на сърцето си и след това в водата, която се стичаше по дебелите, обрасли с лише и каменни стени и капеше по пода. Проклет да съм! каза господарят ли най-накрая. В гласът му имаше изумление. И през не ми е минавало, че може да имаме такъв късмет. Да не би да е някаква клопка! Какво можех да кажа? Опитвах се да развържа езика си от ларинкса а това можеше да ми отнеме и дни. Мислех си, че поне ще ни закачи на тавана за петите, защото има доста убедителни причини да не иска да развали цялостния ефект, като ни завърже стел за топките, каза Господарят ли. Знаеш ли, Вол, подцених това същество. Винаги съм смятал, че само един съвършен виртуоз е в състояние да си даде сметка, че истинското мъчение е в липсата на всякакво мъчение. Тъй като Болката създава своя собствена Вселена, в която никой повече не може да се намесва. Въображението, мисълта могат да предизвикат къде по-голяма агония. Докато чакаш да дойде страшното, с всяка капка, стичаща се по влажната стена, ти обезумяваш все повече и повече и накрая се явява жестоката реалност, но тя е много по-лоша от всичко, което е успяло да се роди във въображението ти през дългите часове на очакване. Ах, Вол, ето това е изкуство! Да, силно подцених ликотката и се надявам да не го правя пак. Пак? Какво искаше да кажеш това, пак? Ако имаше предвид някаква неубедителна будистка концепция, според която би трябвало да се преродя в комар, това изобщо не ме интересуваше. Интересуваше ме реалната ни участ, която сигурно щеше да е далеч по-лоша, отколкото да увиснем за топките от тавана. Какво ли беше намислил ликотката? Трябваше да призная, че господарят ли беше прав за изкуството, защото забелязах, че за да мръдна левия си парец така, че да мога да докосна веригата, която висеше от китката ми, ми бяха необходими цели 6,5 минути, измерени по ударите на сърцето ми. Стори ми се, че между падането на две капки от стената изминаваха месеци. Няма да се мъча да определям колко време измина. Знам само, че тогава още не бях станал на 306 години. Макар че бях готов да се закълна в противното. Изведнъж тишината на килията ни беше прорязана от невообразим нисък, после още един и още един. Последва ужасяваща поредица крясъци, вой, безобразно трошене и гъргорене, смукване, пукане, хрущане и накрая още писъци, толкова ужасни, че имах чувството, че костите ми ще се щупят като порцелан, след което пак настъпи тишина. Тази тишина постепенно стана още по-ужасна от самите писъци и накрая беше нарушена от бавно всмукване, мляскане, свистене и гавене, което приближаваше към нашата килия. Вратата се отвори с скърцане. За миг на славата светлина от към коридора успях да доловя очертанията на ниска, дебела, прегърбена, черна фигура, след което вратата проскинтя отново и се затвори. Тъмнината беше тежка като кадифен покров, напоен в кръв. Мляскането бавно приближаваше към стълбовете, към които бяхме оковани и започнах да доларям тежко влажно дишане. Зърнах слаба светлинка, която постепенно се превърна в чифт жълти светещи като на котка очи. Последва при млясване, пак тежко дишане и накрая съскане на безумно възбуден човек, заедно с порой слюнки. И казвам ви, сушените миди от Квантунг. Жабите на Куейяцк. Летният чесън на Южен Шенси и лимоните от долината на Янзе. Мидите от бреговете на Шантунг и захарните ръци на Южен Кантон, а мисушеният джинджифил и медът от на Чекианг. Изкрещех ханджията шеста степенто. Глава 22 Остата ми гореше като че ли бях изел жлъчка, а стомашните сокове се вдигаха чак до зъбите ми. Черната тъмнина беше отстъпила мястото си на някаква червена мъгла, а ушите ми бучаха пронизително. След това щастливата мисъл, че отново сънувам един от често повтарящите се кошмари, в които ставам безпомощна жертва на ханджиятато, нахлу като пълноводна река в ми и изми целия ужас. Почти се разсмях от облегчение, когато червената мъгла се разсея и бученето престана. Бях възнаграден с гледката на две бледо -жълти светещи очи, приближаващи се все повече и повече, с усещането за меки пръсти, докосващи лявата ми буза, и занесекващ фонтан от плюнки. Сладките от централен хонан и десертният метод тръни с бадемиот. Ханджио 6 степенто но вие трябва да научите. Трябва да остане за поколенията. Най-хубавият черен хайвер е от есетрата, уловена в река Янза и сварена на бавен огън в отвара от семенца на медена акация. Ханжиото. Искреща господарят ли. Много добре знаеш, че изпадаш в транс и се гърчиш в стомашно-чревни оргазми, само след като си убивал и измъчвал жертвите си по своя неподражаем начин. И това ще е краят ти. А сега се съвземи, преди наистина да получиш удар. Можеш да започнеш да отключваш тези проклети окови. Бях загубил ума и дума, това беше то. Ужасът ме беше лишил на пълно отразсъдък. До такава степен, че чак си представих как чувам да прищръква ключалка и веригите на господаря ли да се свличат с дрънчене на пода. Меки, жабешки пръсти заопипвах глезените и оковите ми. Престанах да дишам. Съжалявам, Вол, каза господарят ли виновно. Помислих си, че ще е по-добре да не знаеш за тази малка предпазна мярка. Виждаш ли, преди да си тръгнем от къщата на небесния господар, когато малката прислужница беше убита, попитах за кучето. Отчачи кучето, Вол. Спомни си, че първия път момичето носеше болно куче. Е, кучето е умряло. Умряло. Старият мъдрец въздъхна отчаяно после съжали за дето го направи и повтори благо, да, момчето ми. Кучето е умряло. Убийците на момичето са носили бележка, може би написана от Небесния Господар, която им е давала право да влязат в къщата. Когато отидох при дяволската ръка, за да разбера кой е издал заповедта за тази екзекуция, аз си припомних този факт. Като видях подписа на Небесния Господар, реших да се подготвя за най-лошото. Реших, че може би ще започна да разбирам какво ми казва след месец-два, ако оцелея толкова. Евносите, продължи господарят ли, непрекъснато притискат дяволската ръка, за да им намери наистина чудовищни палачи за собствените им тъмници. Така че уредих да освободят 6 шеста степенто и да го прехвърлят в затвора към двореца им. Предположих, че няма да му е никак трудно да стане първи сред касапите и изглежда не съм се лъгал. Едно влажно кискане подсказа, че то се забавлява. Другите ми завиждаха, но в края на краищата разбраха колко ефективни са скромните ми методи, обясни той. И без съмнение са ги почувствали, каза господарят ли. Предполагам, че тези, които преди малко щяха да се скъсат от писъци, бяха те. О, можех да го направя къде-къде по-хубаво, възпротиви се ханджиятато. Чухме мекото цъкане на дългия му, подобен на жаба език, в отпуснатите влажни устни. Ако тези неща трябва да се изпълняват изцяло по правилата на изкуството, нужно е повече време. Ханджио, не ни обяснява и на нас тези неща. Забравяш, че се познаваме от доста време. Вол, вече можеш да научиш и останалото. Ханджията шеста степенто ще направи всичко възможно, за да ни помогне да избягаме от тъмницата на евносите, а ние ще направим всичко възможно, за да му помогнем да избяга от властите. Ще му дадем три месеца, за да се установи някъде и започне работа, след което ще го подгоним отново. О, не! Не още веднъж, но, вол, беше толкова вълнуващо. Вълнуващо! Нима мислеше, че онова зловещо преследване беше толкова забавно, колкото конни надбягвания или парзаляне с шейна но за леден склон. Тогава веригите ми паднаха. Почувствах се като отвързано куче и хупнах, но се блъснах в стената и си спомних едно друго куче, Малкото болно кученце върху купринена възглавничка, носено от слугинята с глупавите чехли. Спомних си и гласа на небесния господар, който напевно, подобно на жрец, произнесе древните думи. Ако продължава да изпитва болка, намажи го с избистрена мас от крак на снежен неопард. Дай му да пие от яйчена черупка на дрост, пълна с сок от манго, в който има три щипки стрит рок от носорог. Приложи пиявици и ако не настъпи подобрение, помни, че нито едно същество на този свят не е безсмъртно и че ти също ще трябва да умреш. Господарят ли беше проверил и подобрение не беше настъпило? Ти също ще трябва да умреш, беше казал небесният господар. Ти също ще трябва да умреш, ти също ще трябва да умреш. Вратата на килията проскърца и се открехна, а аз излязох от унеса си. Ханжията шеста стененто я теглеше, за да я отвори а слабата светлина от факлата в коридора осветяваше неприятното му лице и го А Аз изтичах след тях навън. Мадрецът откачи от стената голямата връзка ключове и започна да отключва кириите, но от тях не изкочиха затворници с радостни възгласи. Те още седяха по аглите, свити като ембриони, с ръце върху ушите, за да не чуват ужасните писъци, които хънжията шеста степенто беше изтръгнал от младшите палачи. Съмнявах се, че някой от тях ще посмее да мръдне. Ханжио, с нощи черната стража доведе още една затворничка. Момиче на име Юлан. Знаеш ли къде е? Попита господарят ли. Не, не съм чувал нищо за никакво момиче. Да се е случило нещо необикновено. Да, каза ханжията замислено. Няколко осъдени на смърт бяха измъкнати от кириите и закарани в друг затвор. Днес по някое време ще бъдат посветени на някаква церемония. Посветени. Искаш да кажеш, като животни за жертвоприношение. Попита мъдрецът. Предполагам. Ако се вярва на слуховете, церемонията ще се състои в двора на Евносите по време на селънцестоенето, отговори ханджиятато. Господарят ли замълча за малко, после прошепна? Да, това може и да свърши работа. Височайшият джеда е много раздразнителен и ако небето е обърнало гръпна, той изведнъж излезе от унеса си и отсече, бързо. Трябва да се доберем до градината, където ще се състои тази церемония. Ханжията 6-та степенто познаваше част от подземния лабиринт, а това, което не знаеше, успя по теоретически път да попълни господарят ли. Беше виждал архитектурните проекти преди 50 години и все още ги помнеше. Както всичко останало в забранения град, Златната река е изкуствена, една удивително ефективна система и кратко позволява красиво да се спуска по един водопад, след това да се изкачва по един хълм. За да може да се спусне по друг. Водата клокочи през някакви пупнатини, влиза в свързани помежду си пещери, където огромни колела я издигат до нужната височина и отново излиза на повърхността. През страничните проходи на тъмницата ние влязохме в една такава пещера, която с нещо ми напомняше шестият. Ругаещи надзиратели шибаха с камшици редиците роби, които въртяха огромно вертикално колело, свързано с друго хоризонтално, и водата не преставаше да се плиска и бълбука в големите кофи. Които изкачваха високо горе, за да изчезне някъде в дубките на тавана. Образувалата се мъгла от ситни водни капчици ни помогна да се скрием добре и тък му започвах да си мисля какъв голям късмет сме извадили, когато един надзирател изкреща на друг. Чули последната новина? Гилдиите са отменили състезанието с лодки официално. Дори няма да проведат пиршествата си. Идеше ми да го удуша. Трагедия! Макар, че пират на просяшката гилдия е нещо съвсем лишено от въображение, чух гласа на Ханджията 6-та степенто. 11 бруда за просеци от първи и втори ранг, 7 бруда, 2 кани вино и котия осволено, месо за вкъщи за просеците трети ранг, 5 бруда, 2 кани вино и котия консервирани плодове за вкъщи за просеците 4 ранг, а просеците от 5 до 7 ранг получават по 3 бруда, една кана вино и за вкъщи, нищо. Той се разпари и започна да говори съвсем силно а аз се опитах да запуша устата му с ръка. Лошото беше, че трябваше да се движим един след друг и той лесно можеше да се освободи, освен ако не исках да се сборичкаме и съвсем да се издадем. От друга страна, пиршеството на търговската гилдия е чест за цивилизацията и отменянето му е национална трагедия, продължи хранжията още по-силно. Дори най-низките рангове, от седми до пети, получават птичи гнезда, свински крачка, питомна патица, пиле и привида свинско. На търговците от четвърти и трети ранг се полага същото плюс перки от акула, сьонга и печено агънце. Всичко това се полага и на търговците от втори и първи ранг, но в добавката те получават и мечешки лапи, еленови опащици, гъска, раци и миди. Обаче търговците от монголската гилдия, Фенжиото, просъска господарят ли? Но вие трябва да научите, извика Фенжията шеста степенто. Трябва да се знае. Че на гилдиите се позволяват само местни деликатеси и в Монголия търговците от всички рангове получават попърченце овнешко, потопено в сме от сурови яйца, разбити с джинджифил и изпечени на дървени въглища. Това беше достатъчно. Надзирателите ни видяха и се развикаха да дойде стражата, след което, сякаш от небитието, изникнаха един офицер и 10 войници. После нещата съвсем се объркаха. Отдръпнахме се до една стена, която беше съвсем близо до голямото, издигащо се нагоре водно колело, където не виждахме почти нищо заради водните капчици. А плискането на водата и скърцането на колелото заглушаваха всичко останало. Ликотката не си беше направил труда да вземе ножа на господарят ли, нали ни беше с звериги, така че той можеше да се отбранява. Аз се опитах да вдигна един войник и да го използвам като таран срещу останалите, но това остави по-голямата част от работата в ръцете на ханджията шеста степенто и с чиста съвест ще призная, че от многото убийци, на които съм попадал през живота си, малко могат да се сравняват с него. Тези дълги ципести пръсти, тези остри зъби, изпълнили устата, която можеше да се отвори достатъчно, за да погълне папеш, краката, които се измъкнаха от сандарите и откриха дългите пръсти които можеха да хващат и душат, мекото, податливо тяло, което поемаше и най-силните удари като пухена възглавница и което можеше да обвие жертвата с гънките си и да я задуши подобно на мръсен покров от мека, пластина. И през цялото време, кълна се, ханджията се кискаше, а му език щастливо облизваше похотливите му устни, и въпреки всичко, дори ханджията шеста стененто не можеше да оцелее след удар с къма. Когато най-накрая изпълзях от моята купчина тела, видях че на господаря ли му няма нищо, но хънжията, след като беше ликвидирал повечето войници от стражата, сега беше обвил с ръце последния, офицера, и го мачкаше като мечка стравница. В отговор жертвата забиваше камата си в гърба му отново и отново и накрая двамата се строполиха край водата в последна кървава преграда. Последваха охкане и противно хрускане, след което офицерът потрепери конвусивно и замря. Господарят ли коленичи до ханжията и го прегледа? Проклет да съм. Още е жив. Ханжията отвори очи. Ханжиото, исках да те попитам нещо много важно, каза господарят ли бавно и отчетливо. Имам причина да смятам, че вол номер 10 е получавал многократно едно послание, чиято същност е скрита, защото разгласяването и кратко е табу. Кой аз? Послание табу. Вол, не ме прекъсвай. Също така имам причини да смятам, че за да се прикрие тази същност. Са използвани жаргонни думи от първото състезание с лодки дракони, чието значение твоите хора може би още помнят, продължи господарят ли? Първата е, майка. Очите на ханджиятато отчасти гледаха в този свят, отчасти в отвъдния. Майка. Състезание с лодки. Прошепна той. Майка е същото като тоу, главатар, това е водачът на лодката. Той седи на носа и предава командите си с помощта на дълги веещи се шалове, но трябва да разберете че гилдията на търговците от Кантон предлага на всички рангове допълнително блюдо фусило, Печена свинска риба, която всъщност има вкус доста подобен на свинско месо, но е отровна, ако се сготви с зеле. Ханджиото, продължи нетърпеливо господарят ли, следващата дума е, трева. Трева, означава ки. Това са шаловете, с които майката предава командите си. Те са зелени с бели краища и напомнят висока трева разлюляна от вятъра, а гилдиите в Шанхай добавят херинга. Наречена, най-голямата сестра на малкия баща, и Братя, Ханжиото, следващата дума е Братя, каза господарят ли? Братя! Да, о, да! Има 8 Четири пред стената и 4 зад нея Това са главните гребци, които задават ритъма и носят червени превръзки на главите, а на дръжките на греблата им има червени панделки, а в Шанхай освен това дават и прекрасни вкусни перки от риба. Наречена, човекоприятелска конска риба, която е Ханджиото, спомена някаква стена. Какво представлява тя? Попита господарят ли. Стена се нарича издигнатата платформа в средата на лодката, където седи барабанчикът, който следи командите на майката и ги препредава с ритъм, прошепна Ханджията в отговор. Губеше сиви бързо. Господарят ли повиши глас и извика в ухото му. Ханджио, предполагам, че древната система на паралелите Охинке в сила. Така че, стобор означава запад, а двор – изток, но искам да ми кажеш за козата. Какво означава коза или козле? Стори ми се, че хенджията то е умрял. След малко обаче той отвори очи и погледът му беше бистър, а гласът – твърд. Шао, кормчията, винаги се нарича коза. Поради две причини, обясни хенджията, сякаш ни четеше лекция. Първо, главата му непрекъснато се удря в почти всичко, което е в задната част на лодката, а в същото време трябва и да се бори с веслото за управление. Втората причина е, че той е външен човек, който винаги опира пешкира, ако лодката загуби състезанието. Козата е професионалист, наемник. Никой аматьор не може да се справи с парче дърво дълго 15 метра и тежко почти тон. И никой аматьор не може да сготви ястията за пиршеството на гилдията на Нам Виет, където като допълнителното блюдо предлагат устни от хсянг-сянг, което означава гибон, сварени на бавен огън в бира, направена от сок на ядки от река. Очите му замръзнаха, втренчени в нещо, невидимо за живите. Конвулсиите извиха тялото му назад и той се свлече с плясък във водата. Все още стиснал мъртвия офицер в преградките си. На повърхността се появи червена пяна и кървавото пятно скоро достигна кофите на колелото и започна да се изкачва нагоре към повърхността. С Богом, Ханджио, промълви господарят ли тихо, а разпенената вода отговори, бълбук, бълбук, бълбук. Глава 23 Когато господарят ли ме поведе нагоре по една от стълбите към навеса за градинарски инструменти, не срещнахме повече войници, но когато с стария мадрец на гърба си се изкачих до пенещото се езеро, в което едно коляло изсипваше вода, и двамата се стреснахме, но този път от природата. Бях сигурен, че денят е минал и че трябваше да е поне полунощ, но още беше следобед, при това какъв. Жълтият вятър се беше нахвърлил върху Пекин с нечувана отмъстителност и вихушките танцуваха и с улиците на града, изпращайки в небето облаци буплук, който се рееше насам-натам и после отново падаше на земята. Като мръсни снежинки от накълцано зебло, парчета рогоски, нацепен бамбук, хранителни отпадъци, умрели плахове. Пясъкът ни шибаше по лицата. Вятърът виеше като глутница прегладнени вълци и свистеше между елегантните дворци, бруляше клони и листа, стържеше по керамидите. Водата на Златната река беше покрита с пяна от ударите на милионите малки жълти песечинки, а слънцето, отвъд маранята, изглеждаше зловещо подуто и кърваво червено. Десетки черни косове, накъцели по кури и парапети, се открояваха на фона на горящото небе. Пламъци в небето, промърмори господарят ли в ухото ми? Което се е случило веднъж, може да се случи и два пъти, включително и небе, огън, смърт, птици, лодки-призраци, дъжд, състезание. Вол, най-бързо ще стигнем до двора на Евносите по Златната река, така че намери сал и пръд, и да тръгваме. Отчупих металното острие от един бамбуков пръд за подкъстрене на дървета, откъртих голямата дървена врата от една барака и я хвърлих във водата. Получи се доста добър сал, който можеше да издържи и два мани. Отпласнах го спрата и се пуснах по течението. Започнах да карам сала ритмично, с големи плавни движения и скоро набрахме прилична скорост. На няколко пъти се спускахме по водопади, които бяха прекалено декоративни, за да са опасни, и скоро видяхме целта на пътуването си. Когато разбрах, че голямата базилика пред мен е казармата на Черната стража, където шопарът, хиената и чакалът бяха отвери и Юлан, сърцето ми се сви. Пред нея имаше ниска стена, която освен това ограждаше и двора на Евносите, разположен между елегантния им дворец и двореца на Южния аромат. Всичко това беше малко по ниско от мястото, където се намирахме. След малко Златната река щеше да се спусне по една много висока скала, едно от малкото естествени препятствия в забранения град, която ограждаше двора на Евносите отпред. Искам съвсем ясно да опиша мястото, така както го виждахме от тази скала. Долу беше големият кръгъл двор, покрит с мраморни плочи, в чийто център имаше древен кладенец, около който беше издигната кръгла каменна платформа, някога тя е била използвана за жертвоприношения по време на религиозни обреди. До основата на скалата имаше още една издигната платформа, така че водопадът зад нея да образува величествен фон и когато имаше значителни поводи, там гордо седяха бисочайшите лица. Вляво беше дворецът на Южния аромат. вдясно беше дворецът на Евносите отзад. Базиликата на Черната стража. Колкото повече се приближавахме, толкова по по-ясно можех да видя, че всички прозорци, балкони и тераси са отрупани с хора, вперили поглед надолу към двора, който също беше претъпкан с вноси и войници. Господарят ли ме накара да закарам сала на брега и да го извадя от водата? Продължихме пеше и когато подадохме глави през тръстиките край водопада, видяхме, че се намираме точно над платформата с официалните лица, насядали на столове, наподобяващи тронове. Средата беше ли котката, а от двете му страни, двама от евнусите, чието имена бяха в списъка. Останалите мандарини от чайната конспирация също бяха там, и ноктите на господаряли се забиха в раменете ми, защото до столовете видяхме петте древни клетки. Клетките, вол! прошепна господарят ли. Сега единствената ни надежда е да се доберем до тях, преди да го е направил завист. Ако не съм се излъгал, нужна му е само още една, а не можем да допуснем да постигне своето. Явно бяхме улучили паузата в някакъв обред. Не си давах сметка колко неестествено тиха е тълпата долу, докато една всеобща въздишка не посрещна главната фигура на церемонията, която се появи и зад параван, украсен със свещени символи. Беше небесният господар. Шапката му беше укичена с черепи, а зад него крачеше виш жрец, който носеше камен на брадва върху общита с злато възглавница. Те бавно се изкачиха по стъпалата върху платформата около стария кладенец. Последва дълга ритуална молитва, която не можах да чуя, но все едно, защото сигурно нямаше да разбера нищо. След това войниците направиха път на още два мъжреци, които водеха колона около затворници. Откачиха първия от групата и както беше зверигите, го избутаха на платформата, където го сритаха, за да падне на колене пред небесния господар. Висшият жрец вдигна ръце и извиси глас към небето в някаква молитва, а небесният господар вдигна каменната брадва над главата си. Гледах и не вярвах на очите си, когато тежкият топус се стовари злобно и размаза черепа на затворника. След това старият светец с силен, презрителен ритник блъсна трупа към ръба на кладенеца и той изчезна в тъмнината. От тълпата се надигнаха възторжени възгласи, а мандарините и явносите започнаха да аплодират. Погледнах тренчено господарят ли. Молеха се, за да привлекат вниманието на небето, но не ми се вярва всичко това да се хареса на небесния император, каза той гневно и със свито гърло. Ако височайшия джеда има някакъв недостатък, това е най-вече раздразнителността му и е най-добре веднага да направим нещо, преди доктрината на бедствията да е влязла в действие. Господарят ли започна да ме удря по рамото бързо и силно, клетките, вол, трябва да вземем тези клетки и нямаме право да се тревожим за рисковете. Да тръгваме. Да, учителю, отговорих аз с готовност. Към каменната брадва на небесния господар вече влачеха втора човешка жертва, което значеше, че никой няма да гледа към скалата, когато се спусна по нея с господаря на гърба си. Чух рикуването на тълпата при разбиването на втория череп и започнах да се моля за помощ. Горещо, но не сляпо. В главата ми се беше очертал много ясен образ. Къде беше кукловодът? Ако можеше от някъде да се появи енших с дръските пламъчета, танцуващи в дълбоките му очи, с мечове в двете ръце, които се въртят по-бързо от крилата на птица. Достигнахме плиткото езерце зад платформата и тръгнахме през него, когато господарят ли извика тихо и погледна вляво. Видях фигурата, която се спускаше по стената от към двореца на Южния аромат, и също извиках. Това не беше този, за чието присъствие се морех но беше не по-малко силен от него и се запъти право към платформата и клетките. Сините бузи, червеният нос, жълтата брада и сребристото чело изглеждаха съвсем на място на фона зад тях, вихушките, носещи във въздуха купчини буклук, свистящия жълт вятър, под кърваво-червено слънце и воя на поририте между дворците. Бързо, вол! Извика господарят ли? Не бива да питне още една клетка. Напрегнах всички сили с стареца на гърба си и пропълзях на платформата. Все още бях на колене и лакти и тък му се готвех да скоча, когато голямата маймуна се приземи между троновете леко като перце. С един съблено удар тя струши врата на най-близкия мандарин и грабна клетката му, след което очите и кратко се втренчиха право в мен и господарят ли. Стори ми се, че в тях виждам весели и скрички. С още два скока завист слеза от платформата и хупна към стената. Един бдителен войник успя да хвърли копието си, което падна на метър зад маймуната човек и след още две секунди тя изчезна заедно с клетката. За нещастие ние все още бяхме там. Мандарините се разкръщаха и започнаха да сочат към нас, а цели взводове войници се втурнаха, за да ни уловят. Не ни надупчиха като игленици състрелите и копията си единствено защото се бояха по край нас да не улучат мандарините и евносите, но това беше само временно спасение. Лекотката крещеше, че иска кръв, а черните стражи ни от всякъде. В този момент се случи нещо, което накара всички глави да се обърнат. Мислех, че в затвора, когато хънджиятато се упражняваше с колегите си палачи, съм чул на ужасяващите възможни писъци, но бях сгрешил. Сега се чу нещо още по-ужасно. Идеше от към базиликата на черната стража и погледът ми, заедно с всички останали, се насочи на там. Малко над нивото на стената, ограждаща двора на Евносите, по продължение на сградата минаваше дълга тераса. По нея залитаха хиената и чакалът, съвсем голи, изписаци, изпаднали в смъртен ужас, скубеха косите и разкъсваха месата си. Следваше ги шопарът, също без дрехи, само че на гърба му имаше гола жена. Беше и улан. Той виеше не по-слабо от другите двама, докато се мъчеше да извади очите си, и разбрах, че и тримата са полудели. Безнадежно, ужасяващо полудели. Мърънята около тях предизвикваше подобни на съновидения зрителни измами и, като че ли на сън, ми се стори, че виждам блестящи остри заби край и неясните очертания на красивата глава на Йолан, ужасни ногти. Обхванали кръста и нещо навито и доспесто около краката й, миражът създаваше впечатлението, че тя се смее възторжено, яхнала безумеца. Но усетих, че господарят ли ме удря по гърба и го пуснах да слезе. Той се хвърли към една от клетките а в това време ли котката и войниците гледаха вцепенени към балкона. Успя да я грабне и да измъкне чечицата. При сви очи към символите, гравирани върху пръчките и докосна два пъти човека с веслото. Козлю, Козленце, Смилу Личиценце, запя той и чечицата докосна символа на барабана, прескочи стобора и излез на двора, Чечицата докосна една глава с шал, донеси трева, хрупкави листа, Чечицата докосна синия дракон на изтока и белия тигър на запада, мама да нахраниш, ако я завариш, ако ли пък не, май е най-добре братята си гладни да нахраниш, чечицата се плъзна по наредените един до друг гребци, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, 8. Ослепи ме бяла светлина и когато отново можех да виждам, пред мен стоеше Туанхо, огромно, подобно на жаба същество, клекнало в средата на подиума. Ужасните му очи се вторачиха в мен, устата му се отвори. Вол, господарят ли докосна върха на показалеца си най-напред лявата вежда? После дясната и след това върха на носа си, а аз побързах да повторя жеста, който бях сънувал. Ужасните очи се отместиха от нас. Остата увисна, огромният език се показа навън и фонтан изгаряща киселина заляво войниците и мандарините, като разяждаше еднакво добре както дрехите, така и плътта им. Вол, ето какво има в клетките. Извика господарят ли? Точно това, което ни трябва. На дъното се отвори малко капаче. Господарят ли мушна пръсти между пръчките и извади още нещо, което бях виждал в сънищата си, малък предмет, подобен на вирица, но само с два зъба. Той бързо го мушна в пояса си и се втурна към съседната клетка, но в този момент вниманието ни привлече една цяла поредица невероятни събития. Мандарините и войниците все още крещяха, киселината не преставаше да ги зарива и тогава сред тях на подиума срев и вой се качи един побеснял светец. Небесният Господар наистина беше излязал от кожата си. Не обърна никакво внимание на демона Божество и се хвърли с каменната брадва към Господаря ли, като междувременно струши главата на един мандарин, и се на пътя му. Аз го хванах за краката точно когато се канеше да обезглави Господарят ли и тримата паднахме в езерцето зад подиума, под пенливия водопад. За щастие водата намали силата на удара, тъй като главата ми се блъсна в една подводна скала. Не изпаднах изцяло в безсъзнание но изобщо не можех да движа тялото си, защото бях зашеметен и само гледах безпомощно какво става. Небесният господар се спусна отново към господаря ли. Светецът беше изпуснал брадвата при падането, но необикновено силните му ръце бяха стиснани мадреца за гърлото и знаех, че той няма никакъв шанс да оцелее. Водното колело непрекъснато извиваше съдържанието на големите кофи в Златната река и водата не преставаше да се пени около нас. Тогава усетих, че нещо се удря в краката ми. Беше тялото на офицера с чупен гръбначен стълб. След това изникнаха две ръце, които се протегнаха по мен, вкопчиха се в ръцете на небесния господар и ги махнаха от врата на господаряли. Гилдията на сингапурските търговци предлага така забележително наречените девет каменни благородници, което означава малки шаранчета, долетя до лявото ми охуплокочещият. Гъгнещ глас на хънджията, шеста степенто. Трябва да се знае, че шаранчетата се задушават, докато станат на яхния заедно с риби папагали, жълти жаби и свинско-масни масленотестени рибки, макар и някои авторитети да твърдят, че яденето на прекалено много деветокаменни благородници води до оплеширяване, слепота и разлагане на костите. Това, според мен, е погрешен извод, дължащ се на факта, че писменият знак за «риба» е много подобен на писмения знак за «кайсия», а кайсиите, то се знае, Водят до всички тези неща, ако се прекалява с тях. Господарят ли успя да си поеме дъх и след това да извади ножа си? Заби го в гърдите на небесния господар с всички сили и направи голям разрез. После направи втори разрез, диагонален на първия. Не потече кръв, нито капка. След това, докато гледах с ужас какво става, две малки зеленикави лапи се показаха измежду ребрата в раната и ги раздалечиха. Показа се малка маймонска главичка. Изпълнените с умраза, очи се вторачиха в нас, маймонката на плю господаряли и изскочи от обвивката на небесния господар. После запляска през водата, покатери се по скалата и изчезна само за миг. Чак тогава си спомних къде съм е виждал, беше малката маймонка подарък, която се кланяше на небесния господар и беше очаровала старата му прислужница. Мадрецът кореничи в езерото, прегърнал като малко дете тялото на стария си приятел и учител и заплака. Погледнах към подиума и видях ли котката, който наблюдаваше всичко онемял. Евнухът се обърна и махна на войниците. Аз се спуснах, грабнах клетката от господаряли и измъкнах чечицата през дупката в горния и кратко край. Козлю, Козвенце, започнах задъхано, смило речиценце, прескочи стобора и излез на двора, донеси трева, хрупкави листа. Мама да нахраниш, ако е завариш, ако ли пък не, май е най-добре. Братята си гладни да нахраниш, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Затворих очи от светкавицата и побързах да направя умилостивяващия жест, а над мен котката и войниците се разпищаха от ужас и побягнаха. Погледнах отново и видях ужасната, но някак си трогателна змия Уэй, с двете и кратко човешки глави и глупави шапчици, с малкото и червено сетренце. Но въпреки всичко, тя беше голяма, от устите и кратко се показваха остри зъби, а тялото и кратко се виеше и блестеше. Зад себе си чух учестено дишане, след което ханджията шеста степенто смъка се добра да демона божество и разпери широко ръце. Очите му бяха замъглени от екстаз, в гласа му звънтеше страхопочитание. О, славна вкусна змия на Серендип, ще бъдеш окъпана в вино и мед, затоплени от бебешки дъх. Ще бъдеш изпържена в мляко с от морски зми и кърмачки. Ще бъдеш положена в бульон от перли и сълзи от еднорог. Ще бъдеш боготворена. Ще бъдеш обожавана. Ханджията шеста степен разпери ръце колпото се може по-широко и с любов прегърна змията, а тя се овина спирала около него и го притисна към себе си. За момент останаха неподвижни като омагосани. След това ме заслепи нова светкарица и когато отново отворих очи, сред вихушките летеше голям бял жерав и пресичаше слънчевия диск 6 вол. Откъснах поглед от летящия жерав и видях, че господарят ли се мъчи да достигне друга клетка. Изпуснах тази, която държах, изкваках като гъска, наведох се отново, бръкнах вътре и извадих малкия, подобен на вилица предмет. След това скочих към другите клетки и се оказах заобикорен от последните двама мандарини или котката. Бедата беше, че край тях имаше трима или 4ма войници а аз се оказах заклещен между два от съборените тронове. Все пак не престанах да се мъча да ги отблъсна с взетото от един умрял войник копие. Подобното на жаба божество демон продължаваше да плюе киселина, но трябваше да внимава да не нарани приятели, т.е. тези, които са направили нужния жест, така че поне с това нямах проблем. Тък му се мъчех да попреча на нечие копие да ми стане втори гръбначен стълб, когато чух. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Този път затворих очи преди да ми ги затвори светкавицата. Отворих ги, за да направя умилостивяващия жест и видях единствения женски демон нупа, който представляваше нещо като ниско летящ облак, висок не повече от половин метър. След това от него изникнаха безбройни пипала, които плъзнаха навсякъде, обвиха всичко, и огромни длани от блатна мъгла се разтвориха и започнаха да докосват виещите войници и пищащите явноси. А по лицата и телата им се появиха ужасни черни мехури, които те обезумели се мъчеха да махнат. След това започнаха да падат и да умират в конвулсии. Един покрит с черни мехури е внух се свлече в краката на ме войници и това ми помогна да грабна чечицата от последната клетка. Козвио, козвенце, с милоричицен се прескочи с тобора и излез на двора. Донеси трева, хрупка ви листа. Мама да нахраниш, ако я завариш, ако ли пък не, май е най-добре братята си гладни да нахраниш. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Стиснах клепачи, направих жеста и погледнах отново, за да видя края на ликотката, чий е най-странният от демоните божества. Миризмата му е мухъл, цветът му е сивкаво-бял като облачна сутрин, издава звук, подобен на въздишка и стенание, а формата му е навиещ са около труп покров. Меката тъкън се плъзна по подиума като змия, стигна до чифт крака и започна да се увива около тях. Ликотката престана да ми крещи гневно и погледна надолу. Замахна смеча си, но успя само да среже лявото си бедро. Изрева, хвърли оръжието и хвана парчето плат с две ръце. То не оказа никаква съпротива. Ликотката го дръпна както трябва и успя да го махне от себе си, но другият му край отново започна да се умотава около краката му веднага щом го пусна. Започна да пълзи нагоре по гърба на Евнуха и постепенно вонящият на мухал. Сивкаво-бял стенещ и пъшкащ покров се изви около него и прилепи ръцете до тялото му. Евнухът не преставаше да крещи, а очите му бяха изцеклени от ужас. Платът започна да се умотава по-бързо, около коленете, кръста, гърдите, раменете и накрая около врата и брадата. Кристалният съд, съдържащ частите, от които ликотката се беше решил, за да напредне повече в кариерата си, се издигна нагоре пред лицето му и покроват се ови няколко пъти около него. Писъците секнаха и ужасените му очи се скриха. Сега се виждаше само челото, блестящо от протоколен сапун и темето, но скоро и те изчезнаха под покрова. Сивобялата в да се олюля и падна като отсечена и последното, което си спомням от ликотката, беше, че се гърчи, но не много бързо. Грабнах вилицата от последната клетка, а господарят ли се затича, метна се високо на гърба ми и извика в ухото ми. Кладенеца. Бързай към кладенеца. Аз скочих долу на мраморната настилка и запрескачах гърчещите се тела. Качих се на платформата около тъмната дупка, а мъдрецът слезе от гърба ми. Киселината и блатната мъгла все още търсеха жертви и виковете бяха толкова силни, че господарят ли трябваше да се наведе до ухото ми и да крещи. Вол! Погледни в кладенеца и ми кажи какво виждаш. Аз легнах по корем колкото се може по-напред и очите ми се разшириха още повече, отколкото бяха до сега. Станах отново и изкръщях жабите. Долу има нарисувани жаби, точно както в ми. Трябва да се спуснем. Извиках господарят ли. Веднага, за разлика от санями, тук нямаше макара и ведро. Обърнах се и видях, че стражите се избягали, но веригата с затворниците е заключена за един стълб, така че горките клетници не можеха да помръднат. Халката с ключовете се търкаляше недалеч, аз отключих оковите и пуснах нещастниците да се спасяват кой както може. След това завлякох веригите до кладенеца, заключих ги една за друга и закачих единия край за една метална пръчка, на която някога може би беше стояла макарата. Така щеше да е много по-трудно да се спуснем в кладенеца, но все пак едно нещо беше по-добре, отколкото в съня ми нямаше я ужасната миризма на разлагаща се плът, макар че скоро щеше да я има. След като жертваните нещастници започнаха да се разлагат, и отдолу не се чуваше страховито ръмжене. Там, светлината от гърлото едва ни помогна да различим кръглата дупка в стената. Започнах да люлея веригата все по-силно и по-силно, отпласнах се от отсрещната стена и най-накрая успях да се закача с крак за някаква издатина в дупката. Влязохме в тесния проход и завързах веригата за един камък в началото, в случай, че се наложи да се върнем оттам. След това тръгнахме през тунела който беше осветен от слаба зелена флуоресцираща светлина. Някаква вибрация рунеше малки камъчета от тавана. Тя ставаше все по-силна и по-силна и накрая ни удари силна въздушна вълна. Образува се могъщ звук, който превърна костите ми в желе, и в последствие се превърна в музикален тон, който съвсем буквално ме залепи за стената. Разбрах какво е това още докато въздушният поток ме блъскаше в ребрата. Беше таинственият звук който обявяваше настъпването на слънцестоенето още откакто великият музикален инструмент е бил построен от 8 -те шамани, но честно да си призная, съвсем бях забравил, че моментът е настъпил. С ужас разбрах, че би трябвало да се намираме в самото ю. Този тунел изглежда беше една от тръбите му. До сега звукът беше само нещо като подготовка, като прочистване на гърлото, а какво ли щеше да се случи, когато достигнеше пълната си сила и ни завареше притиснати в тесния проход. Това е завист. Извика господарят ли. Той е поставил на място първия ключ Янг. Бързо, Вол. Бързо. И аз хукнах напред с стареца на гърба си. Макар че нямах никаква представа какво има пред краката ми ако на пода имаше някаква дупка, неминуемо щяхме да умрем. Оставаше само да бягам с всички сили, съвсем сляпо, и когато втората звукова експлозия долетя по тунела, ме завъртя като пумпал. Ще има още две. Бързо, бързо, извиках господарят ли. Следващите два музикални тона ни се отразиха по зле, защото бяхме поблизо до източника, но опасенията ми, че тъпанчетата ми ще се спукат, се оказаха неоснователни. В началото тичах надолу, но сега тунелът стана равен. Светлината стана поярка, което беше добре дошло, защото успях да видя и да спра на време. Спрях за пахтян на ръба на една скала, надвиснала над голяма зала. И ги видях, огромните извити форми, които не бяха змии, а тръби на орган, свързани с по-малки и с още по-малки. Намерих стъпалата и хупнах надолу. Най-накрая открихме осемте малки тръбички, влизащи в осемте кутии, разделени на две групи, по четири от всяка страна. Господарят ли скочи от гърба ми? Отляво са Янг, измърмори той. Всички мъжки кутии би трябвало да са пълни. Опита се да отвори левите кутии но капаците им всякаш бяха залепени и не успя. Инни ни чака», каза той след това и с вдигна капака на първата котия в дясно. Вътре имаше малка поставка точно както в сънищата ми, а отдолу в скалата видях тесен двор, вероятно предназначен за въздуха. Господарят ли извади двете малки двузаби вирици, а аз му дадох и моите две. Приричат на камертони, отбеляза той, но могат да правят нещо необикновено със звуковите вълни. Ще ми се да можех да поговоря с 8-те шамани, за да ги попитам някои неща. Господарят ли сложи първата вилица на мястото и кратко в котията и затвори капака, който прилепна плътно на мястото си, след това направи същото с останалите три и бързо се отдалечи в сянката. Когато изтичах след него, видях портите. Имаше два чифта огромни стоманени врати, едни до други. Тези отляво бяха отворени, а тези отдясно затворени. Господарят ли се приближи до затворените, от към страната на ин? Нещо започваше да вибрира силно и след миг първият тон на ин изригна. Задържах мъдреца, за да не го издуха течението, а когато звукът заглъхна, големите врати бавно се отвориха. Минахме оттатък, а аз замръзнах на място и унемях. Намирахме се на една каменна пътека между два широки канала. Левият беше пърен с вода, но каква вода? Сякаш беше направена от трептящ, прозрачен въздух и цветовете на дъгата бяха вплетени в него. Господарят ли хлъцна от удоволствие, когато я видя? Вол, спомняш ли си какво каза хънжията Че Ю е било построено от 8-те шамани, за да създава музика, която се превръща в вода. Е, ето какво е имал предвид. Гледай, идва и още. Десният канал беше сух. Но сега вибрациите на усякаш ставаха видими и постепенно в него се появи изкряща водна пътека с цветовете на дъгата. Бързо, изтичахме напред и стигнахме до още един чифт големи врати, отляво отворени, отдясно затворени. Шлюзове? Зачудих си аз. Колко странен канал. Тогава долетя звукът от втория камертон и вратите се отвориха, а сухото корито нататък отново се запълни с вода. Минахме през още две подобни врати, образува се още вода. И след втората, сияйната водна пътека достигна до 1 кей, какъвто имаше и на левия канал. Там чакаха две големи лодки дракони, които се различаваха единствено на символите. На едната имаше Ин, а на другата Янг. И двете бяха дълги поне по 50 метра, но бяха толкова тесни, че между двата реда седалки, по една от всяка страна, имаше съвсем тесен проход, колкото да може да се премине. На платформите в средата бяха оставени по един тимпан и по едно дървено клепало а на повдигнатите носове бяха сложени шаловете за предаване на команди, отсветени в бяло и зелено. Греблата за управление, окачени на кърмата, бяха дълги поне по 15 метра и забелязах, че носовете и на двете лодки са оформени като традиционните драконови глави, само че от им стърчеше дълъг Остър Рок. Екипажите бяха строени на кейовете, по 88 души на лодка, и сред тях забелязах червените кърпи около челата на братята, главните гребци. Не знаех какви са другите. Когато се приближихме, напред пристъпи човек с обикновена бяла роба и се поклони. В тази обстановка сините бузи, червеният нос, сребристото чело и жълтата брада изглеждаха съвсем на място, а гласът му беше ясен и отчетлив. Ако искаш вярвай, Ликао, но се морек да извършиш невъзможното и да успееш да дойдеш днес, за да почетем се заедно, каза Завист. Въпреки твърденията на критиците си, аз не съм парен идиот. Не се изненадах. Натъжих се, това да, дори се ужасих от някои споходили ме мисли, но никак не се изненадах, че гласът на завист беше всъщност гласът на купловода енших. Глава 24. Господарят ли изгледа енших иронично и му се поклони с почти същата изисканост. А аз имам честа да се запозная с най-талантливия, но и най-опасния войн, каза той. За мен няма никакво извинение, че не видях истинското лице, скрито зад маската още в самото начало. Или поне малко след това. Завист, свирамене. Извинение. Нима човешката природа, не е достатъчно извинение. Той вдигна част от маската, която беше захвърлил, и я наложи върху лявата част на лицето си. Приличаше на глина с цвят на болна човешка кожа и отново видях ужасните белези от едра шарка. Никой не се вглежда прекалено внимателно в физическите недъзи, допълни и енших. Доста смел избор на маска за един войн. Забеляза господарят ли с неприкрито възхищение, а и за да пътуваш по света, дегизиран като попловод, чийто социален статус е най-низкият възможен, колкото на проститутка или адкьор, също се иска голяма смелост. Не би имал никакви проблеми да се представиш за най-големия майстор-фехтовач на империята или за най-еродирания императорски съветник например. Но пък, от друга страна, предполагам, войните имат естествена склонност към дърпането на невидими нишки. Казвам го с правото на човек, който е бил една от куплите, каза господарят ли и отново се поклони. Само за кратко време, Као. Само за кратко време, отговори завист. Той направи неподражаем пренебрежителен жест с ръка, един вид каква нищожна дребория, който не бих могъл да изимитирам, ако ще да се. Опитвам и хиляда години, и слънчевата усмивка, която бях виждал да озарява березите от едра шарка, сега освети крещящо от светеното лице, което му бе дала една ядоса на богиня. За да можеше да разбереш от самото начало кой съм аз и какво искам да постигна би трябвало да имаш свъхестествени способности, а като се замисля за множеството чудовища и чудеса, които те връхлетяха от всички посоки, трябва да призная, че съм изпълнен с възхищение и уважение за това, че изобщо успя да разгадаеш всичко, да не говорим, че успя да дойдеш тук на време. Удивително изпълнение, као, и ще ни простиш, ако започна да се чудя кой всъщност е бил кукловодът, и кой – марионетката. Йенших пристъпи към господаря Ли и се усмихна, а аз скочих до стареца, за да го защитя. Не се тревожи, вол, успокоиме той. Ако имах намерение да ви убия, щях да го направя още когато господарят Ли откри кои са останалите мандарини, тоест, когато откри клетките, които чудатите ни братя все още обитаваха като пазачи. Господарят Ли е спечелил правото да ме призове на честен двубой, а аз бих бил непочтен войн, ако не приемех предизвикателството с готовност. Ще се състезаваме, той и аз. Лодките са готови, точно както са били готови и преди 3000 години. Екипажите също. Време е да ви ги представя. Силуетите, към които тръгнахме, бяха неясни в мъглата, която се носеше над двата еднакви канала и дима от множеството факли. Когато приближихме още повече, разбрах, че не само това прави формите и очертанията неясни. Самите хора от екипажите изглеждаха сякаш бяха направени от восък и поставени прекалено близо до печката, полуразтопени, изкривени и побити на пода подобно на древните статуи на умиращите божества горе, край входа на Ио. От тях се още лъхаше страховита мощ, но от тях лъхаше неизоставена гробница, полуразрушена от времето и потънала в прах. Зачудих се още колко ли време биха могли да продължат бдението си край древните лодки дракони. 16 от тях пристъпиха напред и се поклониха, но 8 от екипаж. Това бяха водещите гребци с червени кърпи, завързани около челата. Позволете ми да ви представя тези, които ще определят ритъма на гребане в лодката Янг, каза завист. 8 -те отляво са 4мата Юкуанг, реещи се светлини, и 4мата Ячунг, братя на пустинята които в множество древни хроники несправедливо са обвинени в разпространяване на болести. Те не правят нищо такова. Единствената им работа е да гребат и ако след победата им настъпи някакво бедствие, те нямат нищо общо с него. Осемте гребци се поклониха и се върнаха в редицата при останалите. Завист махна на осем гребци отясно, които един след друг вдигнаха глави. Твоите водещи гребци – Палин. Осем призрачни сили. И наистина добри с веслата на ин, представи ги завист с напевен глас. Отляво ляво дясно теса, първи деятел, бял дроп и стомах, разум на дедите, издигане и поред, грабващият всичко, точилар и ампутатор, хриптящ похотливец и, най-накрая, крайният необикновен, който е бил удостоен с честа да бъде споменът в класиката на планините и моретата. На планината шен си живее същество, с тяло на бик и с бодлина Издава звук, подобен на кучешки вой. Храни се с хора. Гребците се поклониха и се върнаха в редицата. Напред излязоха нови четирима, по двама от екипаж. Тези ще предават назад командите на водачите с помощта на тимпаните и клепалата, представи ги завист. За Янг, старейшина машкар, вляво и необикновен старейшина, вдясно. За Ин, порой и обвързване, вляво и плъзгане и хлъзгане, вдясно. Четиримата се поклониха и се върнаха в редицата. Напред пристъпи слаба, стройна фигура и сърцето ми започна да прави странни неща. В началото бях сигурен, че това е Юлан, но после си дадох сметка, че момичето пред мен също има неясни очертания на лицето, както всички останали, че очите му са дълбоки, студени и страшни и че там, където стои, се образува локва. Страховитата маймуна човек, наречена завист, която все още обичах, но като енших, се обърна към мен. Вол номер 10, каза той тихо, обърни особено внимание. В древните, диаграми на белите блата, има очарователен запис. Същността на старите кладенци приема формата на красиво момиче, наречено Куан, което обича да седи на скалите и да свири на флейта. Ако го повикате по име, ще си отиде. Това наистина е Куан, същността на старите кладенци и трябва да знаеш две неща. Първото е, че силата и кратко никога не е била измервана и вероятно никога няма да бъде, защото кладенците черпят сила както от земята, така и от водата. Второто е, че тя беше моя спътница по време на изгнанието ми на земята. Като такава, тя ще вложи голямата си сила в управлението на лодката Янг. Ти, като спътник на господаря ли, ще управляваш лодката ин. Ролята на този, когото наричат коза, е трудна и опасна. Разбираш ли ме? Да, разбирам, отговорих аз шепнешком. Господарят ли и завист продължиха заедно до лодката Янг в левия канал, а аз им помогнах да запарят огъня на пречистването върху платформата в средата и кратко. Изумихаме думите на древния им напев за селънце искрите на слънцето изгарят небето. Огънят на земята изгаря петте области. Пламъците поглъщат всичко, което не вещае добро. След това се качихме на лодката и ни повторихме обреда за пречистване. Последваха и други ритуали и молитви, които не познавах и не разбирах, след което завист се върна сам на лодката Янг. Вдигнаха трапа. Сега, когато всичко беше съвсем ясно, господарят ли изглеждаше напълно спокоен? Той погледна съперника си с любопитство и заговори. От чисто академичен интерес искам да попитам, прав ли съм да мисля, че появата на таласама беше резултат единствено на странно съвпадение. Искрено се надявам да е така. Отговори завист със същия неангажиран тон, защото предпочитам да не затъвам в блатото на еметафизическите догадки. Предполагам, че съвсем случайно създанието е попаднало в купчината пръст, която е била закарана на остров Хортензия, а Матуан също съвсем случайно е успял да придвижи манистото на клетката в нужната последователност и е освободил първия от моите братя. Чудовищата обожават божествата демони. За жалост, Чихмей е изпълзял от пръста твърде късно, за да завари брат ми но поне се е нахранил. А как стана така, че ти въобще се захвана с тази работа? Попитах господарят ли. Знаех колкото и чихмей, отвърна завист. Нямах никаква представа, че клетките са оцелели, докато не чух онова пифанк и докато не видях жерава, пресичащ лунния диск. За мен това беше прекрасен момент. Помислих си, щом като един от братята ми е оцелял, а това означаваше почти сигурно, че и клетката, която пази, е оцеляла, защо тогава да не са оцелели и останалите. Някога, много отдавна, почти бях успял да извърша един необикновен подвиг, но ми попречиха невероятно опоритите шамани. Реших, че ако успея да се добера до клетките, бих могъл да довърша започнатото с техните собствени средства. Но как можех да намеря тези клетки? И на сцената излиза марионетката. Боговете те изпратиха. Великият ликал да издири лично мандарините и клетките. Помисли си само какъв късмет. Възкликна завист радостно, без следа от сарказъм или ирония. Бях сигурен, че ще успееш да откриеш механизмите, които движат марионетките със съвсем малко помощ от страна на Йолан, докато аз самият скитам наоколо не но също така бях сигурен, че ще ги откриеш твърде късно. Господарят ли застана на мястото си на издигнатия нос и започна да оправя шаловете? Видях, че и завист прави същото избуца на гърлото, която можеше да ме задуши, отидох до кърмата при дългата дръжка на огромното весло за управление. Беше уравновесено много добре. Толкова добре, че с натиск на тялото успях да го вдигна над водата съвсем безшумно, макар че да го спусна безшумно обратно се оказа далеч по-трудна работа. Когато лодката се люшна леко при освобождаването на въжетата, едва не паднах. Страничните движения на веслото си бяха чисто убийство. А изобщо не ми се мислеше какво би станало, ако лодката се разклати вертикално, в случай, че попаднем на малко по-големи вълни. Лодките се отделиха от кейовете и тръгнаха една до друга в двата канала, макар че никой от гребците не беше хванал веслото си. Погледнах напред и през мъглата успях да забележа, че ивица силна светлина прерязва пътя ни като нож. Може би това е стартовата линия, помислих си аз и усетих някакви силни вибрации. 1, 2, три, 4, 5, 6, 7, 8. Осемте камертона, ин и янг, бяха направили възможно Ю да изсвири песен, която не беше чувана от 3000 години. Силните, плътни тонове, меки, въпреки огромната си сила, размиваха границата между водата и въздуха, сякаш сливаха двете стихи в едно. Последва дълъг, провлечен, пулсиращ звук, който постепенно надделя над останалите. Беше постоянен, тих, но с невъобразимо въздействие. Това беше песента на Ю, песента която се превръщаше във вода и изпълваше двата канала така, че границите между тях да изчезнат и да се образува една пълноводна река, достойна за състезанието. Господарят ли се обърна към кукловода с очуден поглед? Нима е възможно тези забележителни мъже да са създали канал за състезания, който освен това показва момента на Селанцестоенето, което те са се борили да запазят. Да, посоката на канала е постоянна, сякаш сянка на гигантски слънчев часовник, Хвърлена точно в момента на селънцестоенето. Отговори завист. Нямам никаква представа как са успели да постигнат това, макар че някъде съм чел, че и други са го правили. Няма нужда да казвам, че е точен до секундата. Господарят ли въздъхна меланхолично? Колко жалко! Единственият човек в империята, който би могъл да ни обясни всичко това в по-добрите си дни, не би могъл да е тук. Мога да простя много неща. Но не мога да простя съдбата на небесния Господар. Ликал? Та да той умираше. И разсъдъкът му почти си беше отишъл. Възрази завист. Трябваше да намеря някакъв начин, за да накарам небето да се ядоса на човечеството. Това, че ти откри конспирацията за контрабанда на чай, ме наведе на мисълта, че бих могъл да използва мълчанието на аристократите, за да възстановя доктрината за духовете, но само тя нямаше да е достатъчна. Както всички знаем, Височайшият джеда е много избухлив и раздразнителен, така че бях сигурен, че ще реши земята от покровителството си още преди да проучи щателно целият ми замисъл. Ако небесният господар оскърби небето с човешко жертвоприношение в името на справедливостта и религията, а това можеше да стане само, ако синът ми злоба, се поседеше в тялото му. Но, както видяхте, този непрокопсаник едва не развали всичко. За първи път завист прояви някакви емоции и крещящо от светеното му лице доби допълнителен червеникъв оттенък от гняв. Това идиотче с са сантименталния си план да ви убие в оранжерията. Каза той и отрова капеше от устните му. Да ви убие. Та вие още не бяхте открили останалите мандарини и клетките им. А след това уби една малка слугиня, защото уж оставила да умре едно куче, според него, но истинската причина за това е друга. Просто е искал да се наслади на властта която му дава новото тяло, а единственото, за което му е дошло на ум да я използва, е било убийството. Отгоре на всичко реши да си играе с вас на гоненица из целия забранен град. Най-сериозният аргумент в полза на безбрачието за мен е синът ми злоба. Да, но в такъв случай не би имал и дъщеря си, отбеляза господарят ли тихо. Тя без съмнение компенсира всичко останало. Да, така е, отговори завист бавно. Да. Никой никога не е имал похубава и попредана предана дъщеря, макар и малко момичета да са родени с такова проклятие. Шареното му лице се обърна към мен и все още си мисля, че не беше погрешно да се чувствам поласкан от кимването му. Бих казал, че дъщеря ми избра най-неподходящото време, за да търси любов, но няма да го направя, защото знам, че тези неща не са въпрос на избор, каза той. Се чувствах и кратко, горкото момиче. Трябваше да прибягва до моментни пориви на страст в царството на сънищата, единствената среда, в която лудост може да се движи, без да е напълно зависима от майка си. Никой не може да си позволи да не се подчини на майка и кратко, но дори и в света на сънищата метаморфозите и кратко щяха да се проявят. Плака дълго и горчиво, макар и да не ми каза какво точно се е случило, знаех, че повече не може да се явява в сънищата на вол номер 10, защото не искаше зъбите и кратко да се забият в мозъка му, а ноктите, в сърцето му. Не можеш да се откажеш от божественото, ако ти го дават, каза завист. А гримасата и горчивината в глас му ме накараха да мисля, че няма предвид и улан, когато добави, но няма нужда да сам да го търсиш. Господарят ли изгледа завист мълчаливо. Познал си величие и падение, далеч надминаващи човешките представи, и това ме кара да се питам, какво се надяваш да постигнеш, като накараш, при това си изма. Небето да стовари гневси върху земята, да предизвика масова разруха и унищожение. Бобовете, много добре знаеш, просто ще обвинят съдбата и ще се заловят с далеч по-приятната задача да възстановят всичко, каза господарят ли. А що се отнася до поголовната смърт, нема можеш да паднеш толкова ниско, колкото онзи легендарен император, който събрал всички слонове на света, за да стъпчат мравката, която ухапала височайшия му крак. Завист го погледна и се усмихна бегло. Светлата линия се приближаваше все повече и повече, а лодките се движеха по-бързо. Водачите на гребците вече плюеха на дланите си и притягаха червените кърпи на челата си. Водата прискаше бордовете, а греблото ме блъскаше в ребрата. «Ликал, ти вече знаеш, че правя всичко това, защото нямам избор», – отговори завист. Погледът му се насочи към мен и в очите му забелязах странна светлина, която не бих могъл да си обясня. Беше почти... Но не съвсем, като лунния блясък в очите на куан, която стоеше на кърмата на другата лодка и с лекота приемаше люленето, потънала в бавните, дълбоки мисли на кладенците. Вол номер 10, каза завист тихо, имало едно време един велик крал, който веднъж погледнал от прозореца на високата си кула и видял как долу един градинар работи и пее. Кралят извикал, ех, да можех да водя безгрижен живот. Да можех да стана като онзи градинар. И от небето долетял гласът на височайшия джеда, да бъде както искаш. Едва го изрекал и ето, кралят се превърнал в градинар, който пее под слънчевите лъчи. След малко слънцето напекло силно, станало горещо и градинарят престанал да пее. Преминал малък тъмен облак, от него за миг повял хлад и отново станало горещо. Оставала още много работа и градинарят извикал, ех, да можех да дарявам хлад, където и да отида и да нямах никакви грижи. Защо не мога да съм облак, а гласът на височайшия Джеда долетял от небето, да бъде както искаш. И ето, градинарит се превърнал в облак и полетял над земята, но изведнъж задухал вятър и небето станало студено. На облака му се приискало да се скрие на завет зад някой хълм, но можел да отиде само на където го носи вятърът. Как ли не се мъчил да тръгне насам, но вятърът го дохълна там и нищо не можел да направи, а над него ярко светело слънцето. Ех, да можех да се нося през вятъра! Да можех да съм топъл и да нямам никакво грижи. Защо не мога да съм Слънцето? Извикал облакът, а гласът на Височайшия джеда отново прокънтял от небето, да бъде както искаш, и, ето, облакът се превърнал в Слънцето. Да бъде Слънцето и да изпраща на Земята лъчи, които да топлят някои неща и да изпепеляват други, се оказало величествена работа. Но пък се почувствал сякаш облякал огнен костюм и започнал да се пече като хляб. Хладните звезди, които били богове. Светели спокойно над него и слънцето извикало, ех, да можех да бъда божествен и да нямах никакви грижи. Защо не мога да съм Бог? И гласът на височайшия джеда отново долетял от небето, да бъде както искаш. Превърнало се слънцето в Бог и тък му навлизало в третото столетие на непрекъснати схватки с каменната маймуна, която току-що се била превърнала в чудовище, голямо 3000 метра и размахващо три тризабец, колкото трите върха на планината Хуа, в една моментна пауза. Когато не трябвало да отбива удари и обмисля стратегии, случайно погледнал надолу, видял мирната зелена земя и извикал, ех, да можех да стана човек, спокойно сигурен и без грижи, и гласът на височайшия джеда отново прокънтял от небето, да бъде както искаш. И ето, той се превърнал в крал, който гледа от високата кула, как градинарят копае в градината и пее. Завист свира мене с безразличие и се обърна, но имах време да забележа, че в очите му няма удоволствие от приказката. Светлината в очите му не притежаваше чистата студенина на водата, като тази в очите на Куанг, беше жестоката студена светлина на омразата, защото завист никога нямаше да намери покой, никога нямаше да се отпусне, никога нямаше да изпита наслада и да постигне това, което иска и което никога нямаше да престане да желае. Никога нямаше да утоли ужасния глад, който рушеше ума и тялото му. Той беше велик благородник, осъден да завижда не само на облаците, на слънцето и на боговете, но също така и на нещастните градинари като вол номер 10. А за тази обида всичките волове номер 10 на света трябваше да намерят смъртта си. Глава 25. Линията на старта беше много близо. Господарят ли вдигна лявата си ръка и белият край на зеления купринен шал се развя назад, а върху централната платформа едрата сгърчена фигура на порой и обвързване вдигна обвитите в плат палки над упанатата кожа на тимпана и започна тихо да барабани в постоянен тътен. Малко по-нататък, през няколко метра вода с цветовете на дъгата, в лодката Янг, старейшина Машкар правеше същото. 176 весла от 4 страни на лодките се плъзнаха напред и увиснаха над водната повърхност. Една тъмна, права сянка докосна върховете на роговете, излизащи от челата на драконовите глави, след това премина назад и докосна мачтите на носовете, зад които стояха драмата водачи. Завист и господарят ли вдигнаха шаловете в десните си ръце. Плъзгане и хлъзгане вдигна дървеното клепало и го удари облушително. Същото направи и необикновен старейшина от другата страна и всичките 176 весла се потопиха с плясък във водата и загребаха с дълги, равномерни удари. Лодката сякаш скочи напред под краката ми. Клепалата и тимпаните биеха бавно, в постоянен ритъм, тряс, бум-бум-бум. Тряс, бум-бум-бум. Тряс, бум-бум-бум. Много е трудно да удържиш веслото за управление на състезателна лодка, след като лодката веднъж потегли, получава се страхотно дърпане, като че ли се мъчиш да спреш препускащ впряк. И през повечето време кормчията се носи във въздуха, увиснал на голямата дръжка, мъчейки се да задържи веслото над водната повърхност, без да я докосва. Когато шаловете дадат знак за завой или се наложи леко да се промени посоката, за да се запази курсът, тогава и дваретна козата да оправдае съществуването си. Надолу, пласък, нагоре. И най-малкото забавяне увеличава натискане неимоверно. Части от секундата при старта могат да се превърнат в метри из на финала, а странното свръхестествено момиче на другата лодка сякаш насочваше безлото само с пръст. Аз трябваше да се боря с моето с всички сили и знаех, че нямам никакъв шанс срещу един воден дух, който живее в пълна хармония с безсмъртни войни, древни полубогове и водата, изтъкана от музика. Единствено можех да вложа цялото си старание и да се оповавам на господаря ли. Порой и обвързване продължаваше да отмерва ритъма с тимпана си, но плъзгане и хлъзгане започна да бие клепалото малко по-различно. Отначало не долових разликата. След това видях как дългия веещ се крайна шала в лявата ръка на господаря ли се спуска и се издига и почти веднага след това дръжката на веслото ме блъсна в стомаха. Разбрах, че клепалото от сега нататък ще ме предупреждава. Защото водната повърхност никак не беше спокойна. Клепалото описваше вълните, издигнахме се високо и се спуснахме надолу, тимпаните и на двете лодки леко ускориха темпото и веслата загребаха побързо. Видях как се издига десният шал и миг след това клепалото повтори командата, чакай, чакай, чакай, сега. Спуснах веслото във водата и натиснах наляво, едно, две, три, горе. Да го издигна отново не беше лесна работа, но се разминах само с окървавен нос защото дръжката ме прасна по лицето. Чакай, чакай, чакай, спускай, дясно. Едно, две, три, вдигни. Не го направихме красиво, но отново се движехме на курса. Лодките продължиха да порят цветната като небесната дъга вода и успях да погледна голямата черна скала, която бяхме заобиколили току-що. На нея бяха издълбани символите на Слънцето и Луната, Янкиин, и, и се зачудих дали това няма нещо общо с астрономическата природа на канала, дали не беше някакъв измерителен знак? Господарят ли подаде сигнал? крепалото повтори командата и плавните, силни удари на водещите гребци леко се забариха. Тряс, бум, бум, бум. Тряс, бум, бум, бум. Тряс, бум, бум, бум. Завист беше подал съвсем същата команда, съвсем същото време и лодките се движеха съвсем еднакво. Разбира се, капитанът на лодката е най-важната фигура. Козата е толкова назад, че изобщо не може да види приближаващите опасности, а светът на гребците започва и свършва с веслата им. Работата на тимпаниста е да вдъхновява гребците, да регулира темпото и да предава командите, не да ръководи. Капитанът от мястото си на нос трябва да служи за очи и ум на екипажа, защото едно погрешно движение с шъла може да означава край на състезанието. Вярата ми в господаря ли е безгранична, но трябва да призная, че положението му не беше много по-различно от моето. Негов съперник беше един войн, дръзнал да обича и да злоупотреби с доверието на най-могъщата и опасна богиня. Войн който някога се беше състезавал по същия начин с 8-те шамани и който дори беше карал каляска с огнени дракони сред звездите, или нещо почти толкова драматично. Ако отчетем нормалното преувеличение в поетичните творби, кукловодът изглеждаше освободен от всякакви грижи, тялото му се движеше в синхрон с люленето на лодката и той дори не си правеше труда да се хване за мачтата на носа. Тряс, бум, бум, бум. Тряс, бум, бум, бум. Тряс, бум, бум, бум. Сега лодките се бореха с вълните, издигаха се нагоре и пропадаха надолу. А аз започнах да разбирам на собствения си гръб първата причина кормчията да се нарича коза. При вълнение той трябва да се стреми максимално да използва въздушния поток и вятъра, за да поддържа посоката на лодката, и да гледа колкото се може по-малко да държи веслото във водата. Както е общоприето. Защото това е удивително трудно. През по-голямата част от времето аз бях във въздуха и се блъсках във всичко наоколо, мъчейки се да овладея огромното тежко весло, а когато погледнах вляво през водните пръски, забелязах, че Коан се справя без никакво усилие. Как успяваше? Едва ли силата обясняваше всичко. си тя успяваше да предугади всяка вълна и тласък, всяко залюляване и разклащане на лодката и да реагира точно в нужния момент. Вибрациите от музиката на Ио ставаха все по-силни и по-силни. Пещерата сякаш вече я е нямаше. Небето, дали наистина беше небе, беше потъмняло, а дъгите, вплетени във водата, блестяха като огнени езици. Стори ми се, че от двете страни виждам брегове, обрасли с дървета и хръсталаци и тогава на десния се появиха хора, а на левия, големи, ужасни същества. Шаловете подадоха сигнал, тимпаните ускориха темпото и гребците забързаха. Лодките се носеха напред като стрели, носовете им пореха ниските стръмни вълни и навсякъде летяха пръски. Крепалата не преставаха да призовават чакай, чакай, чакай, долу, пласък, горе, чакай, чакай, спусни, пласък, вдигни. Заобиколихме втора издадена напред скала с символите на селънцестоенето, но този път не можах да вдигна веслото на време. Съмнявам се, че някой друг е забелязал лекото отскачане скачане напред на лодката на завист, когато Куан взе завоя перфектно, но аз го забелязах. Сега тя беше с няколко сантиметра по-напред от мен и ако тези издадени напред скали бяха свързани по някакъв начин с времето, би трябвало да има още 4, съответстващи на половин година, и никак не ми се мислеше сколко още ще ме изпревари, когато заобикорим и последната шаловете подаваха сигнали, Тимпаните и клепалата ускоряваха темпото все повече и повече, тряс, бум, бум, бум, тряс, бум, бум, бум, а на мен ми беше все по-трудно да се справям с веслото. На левия бряг виждах огромни ужасни чудовища, които ревяха, биеха се и се убиваха, и вулкани бълваха огън и лава. Земята се надигаше и се тресеше, образуваха се попнатини. Вдясно видях мъже и жени, свити и примрели от страх, облечени в кожи. Жреци с мечешки кожу си, спришити на тях четири златни очи, те вдигаха ръце към небето и се молеха, и напред. Към каменната брадва избутаха едно момиче, и точно както направи преди това небесният господар, каменното острие падна и още една душа беше предадена на боговете. Чакай, чакай, чакай, долу, пласък, горе, чакай, чакай, долу, пласък, горе. Лодката Янг вече беше с половин метър напред. Преминахме покрай край следващата издадена скала и видях хора, втренчили изпълнени с ужас погледи към малко слънце, подобно на догаряща свещ. И те избутваха децата навън от прикритието на пещерите и ги караха да тичат и да играят с специални шапки на главите, както все още правим в моето село през първата луна, ярко оцветени шапки, оформени като цветя или скакалци, силно открояващи се на фона на белия сняг, за да привлекат вниманието на боговете, гледащи надолу. Гасяха се огньовете, за да се запази цялата топлина за слънцето. Навън, под надвисналото сиво небе, се изнасяха твърдо сварени яйца, боядисани в весели и ярки цветове, като цветята на пролет, черупките им се чупеха, а кръглите жълтъци се вадеха и се издигаха високо нагоре с ръце. Все по-бързо се движеха шаловете. Все по-бързо биеха тимпаните и клепалата и все по-бързо проблясваха веслата. А лодките подскачаха върху вълните и от ударите можеха да ти се изпочупят зъбите. Един след друг един след друг, а издължените корпуси се мъчеха да се извъртят напряко на канала и се клатеха неудържимо. Веслото ме подхвърляше във въздуха като парцалена кукла, мъчех се да използвам въздушното течение, а не водата, и все пак Куан ме изпреварваше и предугаждаше всичко, самоуверена и спокойна. Сега лодката Янг беше с повече от метър напред. Водните пръски размазваха очертанията на бреговете. Различих едно село, което много приличаше на моето. И със свито сърце видях красивите момичета, облечени с най-пъстрите си дрехи, да седят на високи люлки. А младите мъже да ги люлеят все по-високо и по-високо, прекрасни цветя достигащи небето, и по възрастните жени, също с пъстри дрехи, да танцуват в кръг, като листенца на цвете, около стълб, напомнящ стебло. Бащите караха синовете си да ритят топките все по-високо и по-високо, и да не допускат да падат на земята, а те бяха ярко-жълти като слънцето. Щупиха тържествено последния ред, изчистиха гробовете и поканиха духовете на мъртвите да се присъединят към празничното първо къпане в потока и от ръка на ръка весело се подаваха купички с вино. Престанах да броя скалите. Вибрациите на Ио бяха станали невъобразимо силни и изведнъж разбрах как духът на старите кладенци може да предугажда всяка команда. Коан не гледаше водата, а се вслушваше в звуците, които я пораждаха. Разбрах, че ако престана да мисля и оставя тялото си да реагира на музиката, ще мога да правя същото. Но беше твърде късно. Разликата между нас вече беше около 10 метра и щеше да става все по-голяма, освен ако завист не подадеше погрешна команда. Сега виждах само гърба му, моментно, сред водните пръски и дори при това разстояние можех да доловя спокойната му самоувереност, като на човек, който се разхожда с лодка през почивния си ден. Господарят ли правеше единственото, което би могъл да направи, молеше се. Виждат го пред мен, изправен на издигнатия нос, с очи отправени към небето и вятърът донасеше от къслячни думи, владетелко на тайнствата, Водителку на изгубените души, обединителко на горещото и студеното, на емакрото и сухото, на направеното и ненаправеното. Дясната му ръка се вдигна и шалът предаде командата, а аз вече бях чул нещо в тремолото на музиката. Нещо грет нас и сега бях готов, долу, пласък, горе, чакай, чакай, чакай, долу, пласък, горе. Идеше ми да се разплача от яд. Този път Коан не ме изпревари и заобиколихме скалата едновременно, но разликата от 10 метра си остана. Твърде късно, твърде късно, най-велика от великите. Пазителко на най-светите саможертви. Отешителко на всичко, което боледува и мре. Свет скалата ни обля светлина. Толкова силна, че сякаш небето бе пламнало. От пенестите вълни на дъгата изригнаха черни фонтани и видях над повърхността да се издига един дракон, от ужасните, Кяо Лунг, а не от добрите водни дракони. Левия бряг бяха заели страшни същества. Безмилостният жълт вятър опустошаваше десния, събаряше колиди, покриваше всичко с пясък и цялата реколта гореше и съхнеше. Ти, изпълнената стъга. Ти, утешителко. Ти пазителко на всички живи същества, припяваше господарят ли. Писъците в небето ме накараха да вдигна очи и да видя трите най-ужасни същества. Трите крилати слуги и и покровителката на борестите, позволила някога на един воин да я обича, кралицата, майка и богиня на Запада. Тези, които я познават, биха казали, че ноктите и кратко са докоснали война съвсем леко. Сега от към планината на трите опасности се спускаха големият пеликан, който носеше на гърба си блудницата на борестите, Юхуалунг малкият пеликан, който носеше Туошен Ньанк Нинг, кралицата на чумата и зелената птица, която носеше машен, покровителка на пъпките и обривите на едрата шарка. Трите птици на смърта се спуснаха ниско, с и в един ужасяващ миг ми се стори, че огромен тигров нокът разрязва небето от хоризонт до хоризонт. Но след това разбрах, че това е нокът, оформен от жълтия вятър. Шалът подаваше команди. А клепалото удряше, долу, пласък, горе, чакай, чакай, чакай, долу, пласък, горе. Двете лодки взеха за завоя гладко, все още с разликата от 10 метра помежду им и черният ми дроб се смрази. На тази скала бяха изобразени само символите на Янг. Последната скала Половин година Силата на Янг трябваше да отстъпи пред им, ако трябваше земята да не изгори, ако трябваше чумата и борестите да не я опустошат. Лодката ни направи голям завой и успях да погледна напред. Видях бял лъч светлина да пресича водната повърхност, каналът се стесняваше, защото приближавахме линията на финала и точно в средата, увиснал във въздуха, имаше блестящ кръг. Това беше Пи, символ на небесната хармония, непрекъснатият кръговрат на Янг и Ин. Върховете на двата дълги остри рога на драконовите глави на лодките заблестяха със същата светлина. Господарят ли и завист разпериха шаловете широко, барабаните и клепалата забиха като сърца на великан, а гребците простенаха и напрегнаха сили до краен предел. Отешителко, ти, която даряваш чистота, на която и богиня да се молеше господарят ли трябваше да побърза, мислех аз, защото гребците на лодката Янг не бяха полоши от нашите и преднината им не намаляваше. Аз все още се мъчех да балансирам с веслото. А лодката се мяташе като обезумяла на големите вълни и когато нещо заклокочи между двете лодки и се издигна от дълбините. В началото бях твърде погълнат от работата си, за да го забележа. След това го видях и в миг разбрах, че господарят ли изобщо не се е морил на никаква богиня. Още от самото начало той беше призовавал една жрица, лечителка, шаманка и сега от водата на дъгата се показа главата на Иолан. Красивата дъщеря на кукловода се вгледа тъжно в мен. Устните й се разтвориха и видях блестящите зъби като на тигър. Една лапа с ногти се показа над водата и отново се потопи. Две от капчиците, стичащи се по лицето и кратко, не бяха музикална вода. И тя се гмурна. Иулан изчезна под вълните и никога повече нямаше да я видя, но видях нещо друго. Вляво пред нас, точно пред лодката Янг, водата закипя и във въздуха се издигна голяма блестяща опашка на риба. Яркото слънце се отразяваше от юспите. Опашката замахна силно и се стовари върху носа на лодката Янг. Сякаш беше вързана с въже, което някой рязко дръпна, и лодката спря за миг, а когато тръгна отново, разликата между нас се бе стопила. Бяхме наравно, може би дори имахме известно преимущество, защото ритъмът на нашите гребци не беше нарушаван. Господарят ли започна да реве като вулкан? Напред, първи деятел. Напред, бял дроп и стомах. Напред, разум на дедите. Хао! Хао! Хао! Издигане и поред, грабващия всичко, точилар и ампутатор. Напред, хриптящ, похотливец. Напред, краен и необикновен. Хао! Хао! Хао! Порой и обвързване биеше тимпана с всички сили, плъзгане и хлъзгане щупи дървеното клепало от удряне, а гребците бързаха да изравнят ритъма на веслата си с този на първите. Дясната ръка на господаря ли се протегна в страни и изчаках шалът да се развие и развее назад. Долу, пласък, горе, задръж, прецени силата и закрепи точно над повърхността, чакай шала. Долу, силно вляво, горе, долу, малко вдясно, горе. Имахме лека преднина и лодката ни леко засече пътя на другата, греблата се удариха едни в други, дървото заскърца и за стена, дългият, тънък. Остър Рок на носа на нашата лодка се носеше напред и се промуши през светещия кръг, пи. В миг финалната линия изчезна, бреговете изчезнаха, а гребците се отпуснаха назад и изтеглиха веслата си и двете лодки продължиха да се носят леко в меката мъгла. Господарят ли се обърна бавно към купловода? Завист се обърна също, двамата се изгледаха за миг и след това, не смея да мисля на каква цена, лъчезарната усмивка озари шареното маймонско лице. Художествената справедливост е прекалено изящна за моя вкус, но не мога да не се възхищавам на ефектността и кратко, каза Завист. Видях как лодката му става прозрачна, а също и екипажът му започваха да губят очертанията си в мъглата. Само кукловодът остана непроменен. Той се наведе и вдигна последната клетка, която беше взел. Има начин да извадиш камертона и без да пускаш на свобода съществото вътре, каза той спокойно. Време е да се запознаете с последния от моите братя, но не се страхувайте. Един истински воин не би прибягнал до насилие, след като е приел предизвикателство и е загубил. Той направи нещо с лявата си ръка, последва ослепителна светкарица и когато отново можех да виждам, пред мен стоеше последното божество демон. Богът на чувалите със сигурност е последното творение на една загиваща нация, каза ми господарят ли по-късно, със сигурност той е най-ясното определение на това. Какво означава да изгубиш една цяла цивилизация, представляваше една безформена турба, това е всичко. Баща му е хаос, а майка му – нищото. Няма причина да съществува, няма начало, няма край. Великият войн, когато познавах като енших, прегърна брат си и турбата се разтвори, за да го приеме, след което се издигнаха във въздуха и запърхаха като сляпа нощна пеперуда, насам и натам, завист и анархия. Без цел и неразделни, полетели, за никъде, за да намерят нищото. Лодката Янг заедно с целия екипаж вече я е нямаше. Лодката им, на която стоях, сякаш ставаше прозрачна, но някак си аз не се страхувах, че ще се разтопя. Пуснах веслото и преминах напред между гребците до да господаряли. Вол, гледай, каза ми той тихо. Мъглата пред нас започваше да се разсеива. Ние се носехме плавно напред и изведнъж спряхме край един дълъг където ни чакаха духовете. Когато мъртвите се качиха на борда, настроението им беше празнично. Стори ми се, че не заемат никакво пространство, без значение колко от тях се качиха по трапа, който плъзгане и хлъзгане и порой и обвързване бяха спуснали. Разбрах, че съм свършил работата си, а също и господарят ли, и че от сега нататък опитният екипаж ще поеме всичко в свои ръце. Най-накрая кеят се опразни. Водещите гребци отласнаха лодката и тя отново започна да се движи в мъглата. Аз стоях на издигнатия нос до господаряли. Погледнах назад към кърмата и оттатък веслото за управление видях призраци, надвесени над водата, да зоват и умоляват. Обърнах се към мъдреца с питащ поглед. Мъртвите се опитват да придумат злите дракони да последват лодката и изпратят дъжд, обясни той тихо. Виждаш ли, Вол, това е споразумение, сключено много отдавна. На празника на мъртвите ние им носим летни дрехи, храна и вино, изчистваме гробовете им и ги правим уютни. На празника на гладните духове ние храним тези духове, които са сполетени от нещастието да нямат семейство, което да се грижи за тях, и се молим за душите им. На празника на всички души ние носим на мъртвите книжни пари, за да могат да откупят зимните си дрехи от заложните къщи в земята на сенките, а когато се наложи им носим и нови дрехи, а и всичко друго, което им е необходимо за зимата. В замяна на това духовете ни помагат да получим дъжд и се борят се срещу епидемиите и болестите, защото злините повече нямат власт над тях. Бяхме преминали през мъглата и сега се плъзгахме бавно по северното езеро. Страхът бе прогонил тълпите от бреговете, но старицата, наречена Ниалтунг, нощно гърне и старецът, наречения Лайхсянг, Тамян, който ухае нощем, има се предвид миризмата, която се разнася вечер. Когато са бое сандарите си, нямаха намерение да се откажат от ритуала който изпълняваха още от деца. Двамата с болка приближиха брега на езерото. Те засенчиха очите си с длани, погледнаха към нас, сякаш не ни виждат, и полицата им се изписа изумление. Властите бяха казали на двете залитащи отрепки, че тази година няма да има състезание. Те си кимнаха решително и пуснаха книжните си лодки Сунг оен във водата. Лодките щяха да отнесат болестите, които биха могли да сполетят семействата им през следващите 6 месеца. Тамян, който ухае нощем, хвърли и шепа малки глинени кученца, които щяха да гонят и хапят измъкналите се от лодките борести и щяха да им попречат да доплуват обратно на брега. Малките книжни лодки се привличат от вълните, оставени от състезателните лодки дракони. Духовете зовяха и умоляваха, а малките люлеещи се лодчици послушно се обърнаха и заплаваха по платушкащата се следа зад кърмата ни. Лодката завибрира като камертон. Видях как къщите на брега се тресат и как падат керемиди. Великото й свиреше последните тонове, отбелязващи точния миг на селцестоенето. Тогава, вясно на борда, от водата се издигна красив прозрачен фонтан. Все по-високо и по високо разпери драконови криле и се превърна в облак. Последва го още един дракон, и още един те се насочиха към мръсните пръсти на жълтия вятър и го подгониха назад към Монголия. Облаците откриха половината небе точно на време. За да видим светлината на залязващото слънце, заваля дъжд, хладен свеж бриз лъхна над града и хората започнаха да извизат на улиците, да тичат към водата и да пускат книжните лодки на семействата си. Вол, обърнах се и извиках от изумление, защото от духовете на мъртвите се отделиха две сенки. Приближиха се до мен, майка ми ме прегърна, а баща ми се усмихна и закърши пръсти от смущение. Стотици духове приветстваха господаряли. Сега ни следваха десетки книжни лодки, понесли борестите, клатушкаха се на леките вълнички, блестящи в светлината на зареза и когато отделих поглед от родителите си. Видях някаква тъмна пелена, като стена от тежка мъгла, в чиято среда имаше светеща арка, а водата, която минаваше под нея беше изтъкана от световете на небето. Но, майко, Пекин не се различава чак толкова от нашето село, казах аз. Не бива да вярваш на всички ужасни неща, които чуваш. Духовете около господаряли отстъпиха назад и се поклониха чак до палубата, а мадрецът тръгна напред, широко усмихнат, за да приветства осем същества с ниско спуснати качулки, които го наобикориха и поведоха оживен разговор. Аз се засмях и посочих с ръка. Виж, това е господарят ли. Как бих могъл да имам неприятности, когато помагам на такъв симпатичен възрастен човек? Лодката тихо премина под блестящата арка. Пред нас израсна силуетът на дървото ѝ, на което богинята Каншо й слънцето, изкъпваше го и по подземния поток го изпращаше на другия край на света, за да може да се изкачи в клоните на дървото в Осанг и отново да достигне небето. Цветовете на дървото йо бяха започнали да се разтварят под светлината на първите звезди, а водата около нас беше все така величествена, изтъкана от цветовете на залеза. Вол, каза господарят ли, вземи уважаваните си родители и елате да поздравите едни приятели. Да, учителю, отвърнах аз. Инфо. Информация за текста. Символ за авторско право 1990 Бари Хюгард. Символ за авторско право Владимир Германов, превод от английски. Бери Хюарт. 8-Skilled Gentleman, 1990. Сканиране, разпознаване и редакция. PILI 2007. Публикация. Първо издание. Редактор, Боряна Михайлова Гечева. Свалено от моята библиотека, HTTP двоеточие дабъл наклонена черта chitanka.info наклонена черта текст наклонена черта 2897 Последна редакция 2008-07-09 20 часа 55 минути и 43 секунди НОЦ 1. Библейско морско чудовище, нарицателно за нещо колосално. 2. Закрита носилка за хора. 3. Една от основните религии в Китай. Наред с будизма и конфуцианството, основаваща се на принципите на древния философ Ло Цу. проповядва смирение и скромен живот като средство за постигане на хармония. 4. Активният принцип или елемент в китайската дуалистична философия, олицетворяващ мъжките качества светлина и топлина, който се намира в постоянно взаимодействие с противоположния женски принцип им, олицетворяващ женските качества тъмнина и студенина, и е неотделим от него. 5 подобен на лютния древен китайски музикален инструмент. 6. Никой след това не е виждал хънжията 6 степенто. Три месеца по-късно, магистратът, който отговаряше за изкупаването на труповете от мазето на хънжията, открил 214-те тетрадки с рецепти, кулинарни забележки и естетически есета, които по-късно щяха да се превърнат в гръбнака на втората по-известност кухня в света. Година по-късно се създаде мощно лоби, Борещо се за истинско признаване на таланта на ханджията и за рекордно кратки срокове всички обвинения към него изчезнаха от архивите. Ханджията шеста степенто беше поставен в пантеона, където богоугодната му фигура заема достойно място сред съзвездието на боговете, а в някои части на Китай го почитат и до днес под името Туканг, покровител на готвачите и собствениците на ресторанти.